16. Как братчето става баща? В същото време в люксембургската градина, не бива да пропускаме нищо от този драматичен разказ, две дечица вървяха уловени за ръка. Едното трябва да беше седем годишно, другото – 5. Измокрени от дъжда, те избираха слънчевата страна на алеите. По голямото водеше за ръчичка по-малкото. Бяха дрипави и бледи. Същински птичета. Помалкото малкото повтаряше. Много ми се яде. По голямото, чувствувайки се до известна степен попровител, водеше братчето си с лявата си ръка, а в дясната държеше една пръчица. Децата бяха сами в градината. Паркът беше безлюден, полицията бе затворила вратите поради въстанието. Разположените тук на бивак войски бяха извикани в боя. Как децата се бяха озовали тук? Може би се бяха измъкнали от някой недобре затворен участък или бяха избягали от някоя барака на фокусници. Построена някъде наблизо било при градската врата Анфер. Не е се планадата на обсерваторията или при съседния кръстопът, където се издига фронтун с надпис INVNRONTPARVLOMPANNISINVOLOTUM1. А може би предната вечер бяха измамили по време на затварянето бдителното око на пазачите в градината и бяха прекарали нощта в някой павилион, където обикновено четат вестници. Едно е безспорно. Децата се шляеха тук и изглеждаха свободни. Когато скиташ и изглеждаш свободен, по всяка вероятност си се загубил. Клетите дечица действително се бяха загубили. Те бяха същите мълчуганчета, за които Гаврош се чудеше къде ли изчезнаха и за които читателят на си спомня. Настанените у Маньон и приписвани на господин Жилнорман деца на Тенардие, а сега окапали листи от клони без корен, които се търкаляха по земята, гонени от вятъра. Дрежките им, спретнати по времето на Маньон, защото по този начин тя се докарваше пред господин Жилнорман, се бяха превърнали сега в дрипи. Те спадаха вече към графата, изоставени деца, които статистиката отчита, а полицията прибира, загубва и пак намира по парижките улици. Благодарение на суматохата в този размирен ден клетите хлапета можаха да се озоват в градината. Иначе, ако пазачите ги бяха забелязали, на часа щяха да ги изгонят. Децата на бедняците не бива да влизат в обществените градини. А би трябвало да се помисли, че като деца и те имат право да се порадват на цветята. Тези две дечица се бяха вмъкнали в градината благодарение на затворените решетки. Тяхното присъствие беше нарушение на правилника. Те се бяха промъкнали в парка и бяха останали вътре. Това не ще рече, че когато решетките са затворени, пазачите са в отпуска, надзорът би трябвало да се упражнява и тогава, но той се разхлабва и пазачите си дават почивка. Заразени от общата тревога и повече загрижени за това, което става вън, на улицата, а не вътре в градината, те не се занимаваха с нея и не бяха забелязали двете дечица. Вечерта бе валяло, а и сутринта закапа малко. Но през юни проливните дъждове не са опасни. Само един час след бурята почти не личи, че хубавият ясен ден е плакал. Дете земята съхне така бързо, както бузите на дете. По време на лятното слънце стоене лъчите попладне са, кажи речи, пронизващи. Те се впиват във всичко. Залепват се за земята и като че ли изсмукват влагата и кратко, слънцето е сякаш жадно. Проливният дъжд е като чаша вода, мигом попива в земята. Сутринта тъкът навсякъде вади, следобед всичко тъне в прах. Има ли нещо по-пленително от прясно измитата от дъжда зеленина, и сушена от слънцето? Тя излъчва топла свежест. Градините или вадите, чието корени са влажни, а цветовете, обрени от слънце, се превръщат в благовонни алтари, от които се изпаряват всички охания на земята. Всичко се смее, пее и предлага даровете си. Навред сладост на опиянение. Пролетта е временен рай. Тя помага на човека да търпи и да чака. Има хора, на които това е напълно достатъчно, смъртни, които, любовайки се на небесната синева, възкликват, какво повече да искаме. Мечтатели, погълнати всецело от чудото на природата, черпещи в нейното обожание безразличие към доброто и злото, напълно безучастни към човека, блажени съзерцатели на космоса, които не разбират защо трябва да се занимават с глада на едни, с жаждата на други, с голотата на бедняка Зиме, с изкривеното от костна туберкулоза детско гръбначе, с мизерния удар, с таванската стаичка, с затворническата килия и с дрипите на зазнещите девойки, когато биха могли да си мечтаят под дърветата. Жестоки в безсърдечното си доволство невъзмутими духове. Странно нещо, те се задоволяват с вечното. Благородният стремеж на човека към преходното, което може да се обхване, и му става непознат. Те дори и не мислят за преходното, което предполага прогрес, възвишени усилия. Сложното съчетание на човешкото и божественото, на преходното и вечното също се изплъзва от вниманието им. Достатъчно им е да се изправят с лице пред безкрая и те се усмихват. Не познават радостта, но изпитват вечно блаженство. Техният живот е постоянно облъбение. Човешката история е само частичен план, на който не е нанесено всичко. Истинското всичко остава извън него. Има ли смисъл да се занимават с тази жалка подробност, човека? Човек страда, възможно е. Но вижте колко величествено изгрява Алдебаран. Млякото на майката е пресекнало, новороденото умира, не ми влиза в работата. Но за това пък вижте е чудна розетка, която можете да наблюдавате с микроскоп в сърцелината на бора. Коя красавица може да се сравни по изищество с нея? Тези мечтатели забравят любовта. Зодия като пражнява такова обаяние върху тях, че не им позволява да видят плачещото дете. Бог затъмнява душата им. Това е цяло семейство от дребни и същевременно велики умове. Такъв беше хораци, такъв беше Гьоте, а може би и Лафонтен. Великолепни егоисти, влюбени във вечността, безучастни зрители на страданието, които не виждат Нерон, стига само времето да е хубаво, грейналото слънце скрива от очите им кладата. Те биха могли да се любоват на светлинните ефекти, присъствувайки на нечие гилотиниране, те не чуват нито воплите, нито риданията, нито предсмъртните харкания, нито тревожния сигнал, за тях всичко е прекрасно. Щом навън е май, те се считат доволни. Стига само над главите им да се реят пурпурни и златисти облаци, твърдо са решили да бъдат щастливи, докато не загасне блясъкът на звездите и не замлъкне птичата песен. Нещастни щастливци! Те дори не подозират, че са достойни за съжаление. А безспорно са достойни за съжаление. Който не плаче, е сляб. Те будят възхищение и жал, както бихме съжалявали и бихме се възхищавали от някое същество, което съчетава в себе си деня и нощта което няма очи под си, но на челото му грее звезда. Безразличието на тези мислители било според някой висша философия. Нека е тей, но в тяхното превъзходство се крие тежък недък. Може да си безсмъртен, но хром, както например богът вулкан. Можеш да се въздигаш над човека, но можеш да паднеш и по-низко от него. Природата се отличава с безпределно несъвършенство. Сигурни ли сме, че слънцето не е сляпо? Но какво да се прави в такъв случай? Кому да вярваме? Салам Киздикара е фа две, нима самите гении, самите свърчувеци, мъжете светила също са жертва на измама. Нима дори това, което стои там горе, над всичко, на най-високата точка, в зенита, и което праща на земята толкова светлина, вижда малко, лошо, а може би и никак. Не е ли отчаиващо това? Не. Но какво тогава стои по-високо от Слънцето? Бог! На 6 юни към 11 часа сутринта Люксембургската градина, самотна и безлюдна, беше пленителна. Правилно засадените дървета и цветните лехи си препращаха взаимно ухания и ослепителен блясък. Клоните, опиянени от обедното Слънце, като че жадуваха за прегръдка. Цигански славейчета пееха облушително в листната корона на яворите, врабчета ликуваха, кълвачи се катереха по стъблата на кестените. Почуквайки с човка в пукнатините на кората. Цветните лехи приемаха покорно законното превъзходство на лилиите. Най-величествен е ароматът на белотата. Носеше се остър дъх на карамфил. Старите гарвани от времето на Мария Медичи грачеха влюбено в клонаците на високите дървета. Слънцето позлатяваше, бе агреше и запалваше всевъзможните видове ларета, пламъци, превърнати в цветя. Край лехите с лалета кръжаха пчели същински изхръкнали от тия цветни пламъци искри. Всичко лъхаше красота и жизнерадост, дори дъждоносният облак. Повторно надвиснал, той съвсем не беше обезпокоителен и емомините сълзи, и орловите ногти жадуваха за него. Лястовиците летяха ниско, мили предвестници на заплаха. Ако някой се намираше в градината, той можеше да почувствува осезателно щастието. Животът благоухаеше, цялата природа излъчваше чистота. Отзивчивост, готовност за помощ, бащинска загриженост, ласкавост и младост. Мислите, които се лееха от небето, бяха сладки като целувка върху детска ръчица. Голите бери статуи под дърветата бяха обвити в сенчести на метала, разкъсани туктаме от светлината. Слънцето раздираше диплите им и лъчите му провисваха от всички страни. Земята около големия басейн беше вече изсъхнала и изглеждаше като обжарена. Лекият ветрец повдигаше туктаме кълбен прах. Няколко жълти листа, оцелели от миналата есен, се гонеха весело, сякаш си играеха. Изобилната светлина действуваше успокоително. Всичко преливаше от живот, сокове, топлина, изпарения. Пулсът на неизчерпаемия източник туптеше под мирозданието. В напоените с любов ухания, в кръстосващите се от блясъци и отражения, в щедрите потоци лъчи, в непрестанно извиващите се стои растопено злато се чувствуваше неизточтима разточителност. Зад целия този блясък като зад огнена завеса се съзираше Бог, притежателят на милиони звезди. Благодарение на пясъка нямаше нито капчица кал. Благодарение на дъжда нямаше нито една прашинка. Цветята бяха прясно измити. Всички оценки кадифе, сатен, лак, злато, които излизат из земята под форма на цветя, бяха безупречни. Цялото това великолепие сияеше от чистота. Величествената тишина на задоволената природа изпълваше градината. Небесна тишина, която не изключваше хиляди мелодии, гугукането на птиците, бръмченето на рояците пчели, повеите на вятъра, пролетната хармония се сливаше в пленителен хор. Гласовете на пролетта прозвучаваха и замлъкваха в строен ред, люляците прецъвтяваха и вече почваше царството на жасмините, няколко цветя бяха закъснели, няколко насекоми бяха подранили. Авангардът на червените юнски пеперуди се побратимяваше с ариергарда на белите майски пеперуди. Платаните сменяха кората си. Зефират диплеше разкошните корони на кестените. Пишна гледка. Един ветеран от съседната градина се любуваше през решетката и казваше, ето и пролетта под оръжие, в пълна парадна униформа. Цялата природа закусваше. Мирозданието се беше настанило около трапезата. Време беше. На небето бе послана голяма синя покривка, а на земята – широка зелена покривка. Слънцето светеше и джаорно, 3. Бог поднасяше ядене на цялата вселена. Всяка земна твър получаваше своята храна, своята дневна дажба. Дивият гълъп намираше конопено семе, сейпката, просо, кадънката, мукрици, червеношийката, червейчета, пчелата, светя, мухата, инфузории, зеленушката, мухи. Самоизяждаха се по-малко едни други, защото доброто винаги е примесено необяснимо с зло. Но стомахчето на всяка твър беше пълно. Двете изоставени дечица стигнаха до големия басейн, леко зашеметени от пишната светлина. Те се опитваха да се потолят някъде, водени от инстинкта на слабия и бедния пред всяко великолепие, дори и пред неодушевената природа. Затова стояха зад барачката на лебедите. От време на време, носени от вятъра, Долитаха смътно крясъци и врява, покотерица от пушечни престрелки и глухи удари на туповни изстрели. Над покривите край се виеше дим. Някаква камбана биеше в далечината, като че ли призуваваше на помощ. Децата, изглежда, не забелязваха тези шумове. Малкото повтаряше се ги стоги шепнешком, гладен съм. Почти едновременно с двете деца до големия басейн се приближиха и други две лица. 50-годишен дебелан водеше за ръка 6-годишен дебелан. По всяка вероятност баща и син, 6-годишният дебеланко държеше в ръка огромна кифла. По онова време някои собственици от съседните улици Принцеса и Анфер имаха ключ от люксембургската градина и можеха да влизат, когато вратите бяха затворени. Тази привилегия по-късно бе отменена. Бащата и синът идваха навярно от някоя от тия къщи. Двете беднячета видяха, че господинът се приближава и се скриха по-добре. Може би това беше същият буржоа, когато Мариус бе чул сред любовната си треска да съветва сина си да избягва крайностите. Той изглеждаше благовъзпитан и надменен, устата му постоянно се разтваряше в усмивка. Тази несъзнателна усмивка, която се дължи на силно развита челюст и недостиг на кожа, показва само зъбите, но не и душата. Детето с недоядената кифла изглеждаше сито до добуша. То беше облечено като национален гвардеец по случай метежа, а бащата беше останал в цивилни дрехи от благоразумие. Бащата и синът се спряха край басейна, в който пръхтяха два ребеда. Буржуата изпадаше като челив особено възхищение пред лебедите. Той им приличаше, ако не по-друго, поне по пъченето. За сега небедите плаваха, в което се изразява главният им талант, и бяха великолепни. Ако двете дечица слушаха и ако възрастта им позволяваше да разберат подобни истини, те да чуят дълбокомислени думи. Бащата казваше на сина си, мъдрецът се задоволява с малко. Гледай мене, синко. Аз не обичам разкоша. Никога няма да ме видиш в отрупани с злато и скъпоценни камъни дрехи. Оставям този лъжлив блясък на приткумните. В този момент задавените викове, които идваха от камхарите, се усилиха ведно с зачестените удари на камбаната. Какво става? Попита момченцето. Сетурналии, отвърна бащата. Изведнъж той се гледа двете дрипави мълчугънчета, прислонени зад зелената къщичка на небедите. Почва се вече, процеди той и след като помълча малко, добави, анархията прониква дори в тази градина. Междувременно момченцето отхапа от кифлата, изплюза лъка и внезапно се разплака. Защо плачеш? Попита го баща му. Не ми се яде, каза детето. Бащата се усмихна още по-широко. Не е необходимо да си гладен, за да изядеш една кифла. Тази кифла ми се втръсна. Тя не е прясна. Не е ли искаш? Не. Бащата посочи лебедите. Хвърли я тогава на тия ципестокраки. Детето се поколеба. Може да не искаш вече да ядеш кифлата си, но това не е основание да я подариш. Бащата настоя. Бъди човечен. Трябва да жалиш животните. И като взе от сина си кифлата, той я хвърли в басейна. Кифлата падна близо до брега. Лебедите бяха далеч, посред басейна, и бяха заети с някаква плячка. Те не забелязаха нито кифлата, нито буржуата. Чувствувайки, че кифлата може да пропадне, и развълнуван от тази ненужна загуба, буржуата започна да ръкомаха отчаяно и най-сетне привлече вниманието на лебедите. Те забелязаха, че нещо плува по водата, промениха посоката си като кораби и се отправиха плавно към кифлата със спокойното величие, подобаващо на снежно бели птици. Лебедите разбират от морски сигнали, заяви буржуата, доволен от остроумната си забележка. В този миг далечната врява в града внезапно се засили. Този път тя прозвуча заплашително. Понякога порилите на вятъра са особено красноречили. Сега той донесе ясното биене на барабани, крясъци, пошечна стрелба и зловещия екут на тревожната камбана и урадията. Това съвпадна с тъмния облак, който внезапно скри слънцето. Лебедите не бяха стигнали още до кифлата. Да се прибираме, каза бащата. Изглежда, че нападат Тюйлери. И той пак улови сина си за ръка. От Тюйлери до Люксембург не е далеч, точно колкото от крал Допер. След малко ще заварят кошуми, а може би и дъжд, добави той, поглеждайки облака. И небето се намесва в борбата. Младият клон на Бурбоните е обречен на гибел. Да се прибираме по-бързо. Искам да видя как лебедите ще изядат кифлата, каза детето. Това би било неблагоразумно, заяви бащата. И той отведе малкия буржуа. Съжалявайки за лебедите, синът извръщаше глава към басейна, докато завиза дърветата и го загуби от очи. Обаче заедно с лебедите и двете скитничета се бяха приближили до кифлата. Тя плуваше над водата. Малкото гледаше кифлата, голямото, отдалечаващия се буржоа. Бащата и синът се загубиха в лабиринта от алеи който води към голямото стълбище при горичката от към улица Принцеса. Щом изчезнаха от погледите им, по голямото братче легна пъргаво по корем до закръгления ръб на басейна, Държейки се за него с лявата ръка, наведе се толкова ниско над водата, че насмалко не падна в нея, и посегна с пръчката в дясната си ръка към кифлата. Когато видяха врага, лебедите се разбързаха, врязаха бързо град в водата, но това се оказа изгодно за малкия рибар. Водата пред лебедите се развълнува и едно от кадравите концентрични кръпчета тласна на кифлата към пръчката на детето. Лебедите вече бяха наближили, когато пръчката докосна кифлата. Детето замахна чевръсто, привлече кифлата, подплаши лебедите, сграбчи плячката си и се изправи. Кифлата беше измокрена, но децата бяха и гладни, и жадни. Голямото братче я разчупи на две неравни парчета, взе по-малкото за себе си, подаде по-голямото на братчето си и му каза. Напъха и това в човката си. Едно, намериха младенец, по вид в пелени, лад. Б. П. Две, кой ще се усмели да нарече слънцето измамно, лад. Б. П. Три, силно, и тъл. Б. П. 17. Седемнайски, МОРТУС, Пейтер, ФИЛИУМ, МОРАЙТУРУМ, ИЕКСПИ, СИТИ, ЕДНО. Мариус се спусна извън барикадата. Комфер се затече след него. Но беше вече много късно. Гаврош беше мъртъв. Комфер донесе кошницата с куршуми, а Мариус, детето. Уви, мислеше си той, връщайки сега на сина това, което бащата беше сторил за неговия баща. Само че Тенардие беше изнесъл баща му жив от боя, а той изнасяше детето мъртво. Когато Мариус се прибра в барикадата, носейки на ръце Гаврош, и неговото лице беше потънало в кръв. В момента, когато се наведе да вдигне Гаврош, един куршум одразка черепа му, но той не го усети. Курфейрак развърза връзката си и превърза челото му. Положиха гаврош върху същата маса, на която лежеше дядо Мабиов, и покриха двете тела с черния шал. Той стигна и за стареца, и за детето. Комфер разпредели куршумите от кошницата, която беше взел със себе си. Всеки му се паднаха по 15 патрона. Жан Валжан не беше мръднал от камъка си. Когато комфер му подаде 15-те полагащи му се куршума, той поклати отрицателно глава. Какъв чудак! Пошепна тихо конфер на Анжулас. Стои на барикадата, а не се бие. Но това не му пречи да я защищава, отвърна Анжулас. И героизмът си има какви ли нещеш особняци, поде конфер. Съвсем различен от дядо Мабиов, забеляза Курфейрак, който чу разговора им. Трябва да отбележим, че обстрелването на барикадата почти не предизвикваше вълнение сред защитниците и кратко. Ако някой не е попадал във вихара на подобни боеве... Не може да има никаква представа за спокойствието, което съпровожда бурята. Хората се движат насам-натам, шегуват се, разговарят, суетят се безцелно. Един наш познат чул с ушите си, как един боец му казал в разгара на стрелбата. Събрали сме се тук като на ергенски голяй. Барикадата на улица Шанвриори изглеждаше, повтаряме, доста спокойна вътре. Скоро всички перипетии и фази на борбата ще да бъдат приключени. Позицията на защитниците, доскоро критична. Стана застрашителна и навярно не след дълго щеше да стане безнадежна. Колкото по-очайващо бе положението им, толкова поярък героизъм обагряше барикадата. Анжолас се възправяше сурово над нея като млад спартанец, посветил гория си меч на мрачния гений на Епидот 2. Препасал престилка, Комфер превързваше ранените. Бос Юе и Фюи приготвяха патрони с Барута, който Гаврош беше взел от убития Капрал. Скоро ще вземем дирижанса за друга планета. Казваше шеговито босюе на фюи. Близо до Анжула Скурфейрак нареждаше върху паветата от своя периметр цял арсенал, събята си, пушката, два кавалерийски пистолета и малък джобен револвер. Той правеше това грижливо, като девойка, която подрежда туалетните си дреболии. Жан Вължан, безмълвен, гледаше стената пред себе си. Някакъв работник закрепваше на главата си с връвчица широката сламена шапка на Леда Юшло, за да не слънчасал, както казваше той. Младежите от Когордата фекс разговаряха весело помежду си, бързайки да се наговорят за последен път народното си наречие. Жори беше изнамерил едно огледало на вдовицата Юшло и, и си разглеждаше езика. Неколци на бойци, докупали в някакво чекмедже корички хляб, почти му хлясали, дъвчеха лакомо. Мариус мислеше с тревога какво ще му каже баща му, когато се видят на оня свят. Едно умрелият баща чака отиващия на смърт син, Лад. Б. П. Две, спартанците са наричали таказевс. Б.П.Р. 18. Хищникът, превърнат в жертва. Нека се спрем на едно психологическо явление, присъщо на всяка барикада. Не бива да изпускаме нито една подробност, която характеризира тази необикновена улична война. Независимо от необяснимото спокойствие, което цари вътре в барикадата, тя все пак изглежда като халюцинация на тези, които са в нея. Гражданската война крие нещо апокалиптично. Мъглата на неведомото прибулва яростните пламъци, революциите са загадъчни като сефинксове и който се е бил на барикадата, има чувството, че е преживял кошмарен сън. Ние обрисувахме, говорейки за Мариус, душевното състояние на хората в подобно място и ще видим последиците от това състояние, там всичко изглежда по ярко и същевременно по-бледо от действителността. Веднъж напуснал барикадата, човек не помни какво е видял в нея. Бил е страшен, но сам не го съзнава. Обкръжен е бил от сражаващи се идеи с човешки лица, главата му е била озарена от сиянието на бъдещето, Имало е легнали трупове и изправени призраци. Часовете са се влачели нескончаеми като часове на вечността. Живял е в смърта. Край него се минавали привидения. Кои са били те? Видял е обагрени от кръв ръце, оглушителен грохот и злокобна тишина. Зинали уста, надаващи крясъци, и други зинали уста. Замлъкнали навеки. Пошечен дим или може би нощен мрак. Той има чувството, че е докоснал зловещата влага на неведоми дълбини. Под ногтите му се червенее. Не си спомня защо, но да се върнем на улица Шанвриори. Изведнъж между два залпа в далечината прозвани часовник. Пладне е, каза Кумфер. Дванайсетте удара не бяха заглъхнали още. Анжола се изправи с цял ръст и даде от върха на барикадата следната грамобласна заповед. Качете павета в къщата. Наредете ги по перваза на прозорците. Половината мъже да останат готови за стрелба, другата половина да пренасят павета. Нямаме нито минута за губене. В противоположния край на улицата се беше показал взвод от сапьори-пожарникари, стопори на рамо, в пълен боен ред. Това очевидно беше само челото на колоната. Каква колона? Навярно колоната, която щеше да атакува. Сапьорите-пожарникари, които имат за задача да разрушат барикадата, вървят винаги пред войниците, чиято задача е да се изкачат по нея. Очевидно наближаваше минутата, когато щяха да затегнат примката около шията им, както се беше изразил през 1822 година господин Клермонтонер. Монтонер. Заповедта на Анжолас беше изпълнена бързо и точно, както подобава на бойци от кораб или барикада, единствените две места, където няма възможност за бягство. Не беше минало и минута, и две трети от паветата, които Анжулъс беше накарал да струпат до вратата на Коринт, бяха изкачени на първия етаж и на тавана, а преди да изтече втората минута. Умело подредени едно върху друго, те зазиждаха до половина прозорците на първия етаж и мансардните прозорчета на тавана. Главният строител, Фюи, се бе побрижил да остави малки процепи, за да могат да проврат дулата на пушките. Окреплението на прозорците се отдаде не особено трудно. Защото през това време бяха спрели картеча. И двете уръдия обстрелваха сега с наряди центъра на укреплението, за да направят пробив в него с оглед на атаката. Когато паветата, предназначени за последната отбрана, бяха подредени, Анжолас заповяда да качат на първия етаж оставените под масата на дядо Мабио в бутилки. Кой ще ги пие? Очуди се Босиуе. Ония, отвърна Анжолас. После запушиха долния прозорец и приготвиха лостовете, с които нощем затварят отвътре вратата на кръчмата. Крепостта беше готова. Барикадата беше крепостният вал, кръчмата, крепостната кула. С останалите павета запушиха пролуката. Понеже защитниците на барикадите винаги са принудени да пестят мунициите и нападателите отлично знаят това, обсаждащите комбинират ходовете си дразнещобавно, излагат се на огъня на защитниците. Дълго преди да е настанал часът за боя, Естествено, по-скоро привидно, а не в действителност, и се настаняват по-удобно. Подготовката на атаката винаги се извършва без суетене и грижливо. След това внезапно се разразява грамотевицата. Това забавяне даде възможност на Анжулас да огледа още веднъж и да подреди всичко. Някакъв вътрешен глас му подсказваше, че щом подобни храбреци трябва да умрат, нека поне смъртта им да бъде изключителна. Той каза на Мариус, ние двамата сме командири тук. Аз отивам да дам последните разпореждания вътре. Ти остани вън и наблюдавай. Мариус застана на пост върху гребена на барикадата. Анжолас заповяда да закуват вратата на кухнята, която, както си спомняте, беше превърната в амбулатория. Да не опръскат ранените ни. Обясни той. После да даде последните си нареждания в долната зала е рязък, но спокоен глас. Фюи го слушаше и отговаряше от името на другите. Дръжте готови брадвите на първия етаж, за да пресечете стълбата. У вас ли са? Да, каза Фюи. Колко? Две брадви и един топор. Добре. Ние имаме 26 ма бойци. Колко са пушките? 34. 8 излишни. Напълнете и тия пушки и нека ви бъдат под ръка. Запашете на кръста си събите и пистолетите. 20 мъже ще останат на барикадата. Шестима ще застанат в засада при таванските прозорчета и при прозореца на първия етаж, за да стрелят по нападателите през бойниците, през цепнатините на паветата. Нито един да не остане без работа. След миг, когато барабанът даде сигнал за атака, 20-те защитници, останали долу, да се втурнат мигом към барикадата. Който стигне пръв, ще заеме най-изгодно място. След като даде тия нареждания, той се обърна към Жавер и му каза, и тебе не съм те забравил. И като сложи върху масата един пистолет, той каза, последният, който напусне залата, да пръсне главата на този шпионин. Тук ли? Попита някой. Не, трупът му не бива да се смесва с труповете на нашите хора. Може да минете зад малката барикада към улица Емундетур. Тя е висока, само 4 стъпки. Шпионинът е вързан здраво. Ще го заведете там и ще го екзекутирате. Един човек в този миг беше поспокоен дори от Анжолас, самият Джавер. Тогава се появи Жан Вължан. Той се беше смесил с групата възстаници. Излезе напред и каза на Анжолас, «Вие сте командират, нали?» «Да, нали преди малко ми благодарихте. От името на републиката. Барикадата има двама спасители, Мариус по и вас. Смятате ли, че заслужавам награда? Естествено. Добре, аз ви моля да ми я дадете. Каква е тя?» Да пръсна лично аз черепа на този човек. Жавер вдигна глава, позна Жан Валжан, трепна неуловимо и каза. Това е справедливо. Колкото до Анжулас, той започна да пълни карабината си. Огледа се наоколо и запита. Има ли възражения? После се обърна към Жан Валжан. Отведете шпионина. Жан Валжан подчерта правата си над пленника, като приседна на края на масата, о която беше привързан Жавер, той взе пистолета и по слабото му стръкване се разбра, че го зарежда. Почти в същия миг прозвучаха тръби. Тревога! Извика Мариус от върха на барикадата. Жавер се изсмя със свойствения си беззвучен смях и като впери поглед във възстаниците, каза. И вас не ви чака по-хубаво. Всички вън! Заповяда Анжолас. Възстаниците се спуснаха шумно към барикадата, а Жавер ги изпрати. Нека читателят ни прости този израз, със следното пожелание. До скоро виждане! 19. Отмъщението на Жан Вължан когато Жан Вължан остана сам с Жавер, той развърза под масата възела на въжето, омотана около кръста на пленника. След това му кимна да стане. Жавер се подчини с неописуема усмивка, която изразяваше превъзходството на властта дори когато е в окови. Жан Валжан го улови за ремъка на амуницията, както човек би хванал товарен добитък за поводите, повлече го зад себе си и излезе от кръчмата с бавни крачки, защото запънатите крака на Жавер не му позволяваха да върви бързо. Жан Валжан вървеше с пистолет в ръка. Те прекусиха така вътрешния трапец на барикадата. Възстаниците, погълнати всецело от предстоящата атака, им бяха обърнали гръб. Само Мариус, застанал на левия край на барикадата, дивидя, като минаха. Мъртвешката светлина, която изпълваше душата му, хвърли от блясъците си върху тези две фигури, палач и осъден. Жан Валжан застави омотания жавер да се покатери небес мъка по ниското укрепление на улица Емондетур, без да го пусне нито за миг. Когато преминаха препятствието, те се озуваха сами в уличката. Никой не можеше вече да ги види. Аглите на къщите ги скриваха от погледите на възстаниците. Изтеглените от барикадата трупове образуваха зловеща купчина на няколко крачки от тях. Сред мъртъвците се белееше бледо лице, разпусната коса, пронизана ръка и полуразголена женска град. Това беше Епонин. Жавер погледна изкусомъртвата мъртвата и каза тихо, с невъзмутимо спокойствие. Струва ми се, че познавам това момиче. После се обърна към Жан Вължан. Жан Вължан пъхна пистолета под мишницата си и погледна Жавер. Погледът му казваше без думи, Жавер, това съм аз. Отмъсти си, отвърна му погледът на Жавер. Жан Вължан извади от джоба на жилетката си нощ и го отвори. Камали! Извика Жавер. Имаш право. Това ти подхожда повече. Жан Валжан сряза мартенгала, умотан около шията на Жавер, преряза и въжетата, които стягаха китките му, после се наведе и сряза и въжето около краката му. Той се изправи и му каза. Свободен сте. Жавер мъчно се очудваше. Обаче колкото и да беше господар на себе си, сега той не можа да скрие вълнението си. Застина, Зинал от удивление. Жан Вължан добави. Не вярвам да изляза жив от тук. Но ако случайно оцелея, аз живея под името Фошлюван на улица Омарме 7. Жавер се смръщи като тигър, полуотвори устни и процеди през зъби. Пази се. Идете си, каза Жан Валжан. Фошлюван ли каза, на улица Омарме? Попита Жавер. Номер 7. Жавер повтори полугласно. Номер 7. Той закопча грижливо сюртука си, изпъчи се по военному, обърна се крагом, скръсти ръце, подпрял брада на едната си длан и закрачи към халите. Жан Вължан го следеше с очи. Като измина няколко крачки, Жавер се обърна и извика на Жан Вължан. Догуша ми дойдохте. По-добре ме убийте." Жавер сам не съзнаваше, че вече не говори на «ти» на Жан Вължан. Идете си. Повтори Жан Вължан. Жавер закрачи бавно. След малко той зави затъгъла на улица Прешор. Когато се скри от погледа му, Жан Вължан изпразни пистолета във въздуха. После се върна на барикадата и заяви. Задачата е изпълнена. А ето какво беше станало междувременно. Заед повече е това, което ставаше на улицата, а не в кръчмата, Мариус досега не беше погледнал внимателно шпионина, завързан в тъмния ъгъл на долната зала. Когато го видя на дневна светлина, прекрачващ ниската барикада, за да отиде на смърт, той го позна. Внезапен спомен прекуси съзнанието му. Той си припомни инспектора от улица Понтуас и двата пистолета, които той му беше дал. Пистолетите, които Мариус използваше в същия този момент на барикадата. Той си спомни не само лицето му, но и името му. Този спомен обаче беше мъглив и неясен, както и останалите му мисли. Това не беше увереност, а по-скоро въпрос, който той си зададе сам. Дали не беше полицейският инспектор, който ми каза, че се нарича Жавер? Може би още не беше късно да се застъпи за него. Трябваше обаче да се увери, че е действително Жавер. Мариус извика Анжулас който преди малко беше заел поста си в другия край на барикадата. Анжолас. Какво има? Как се казва този човек? Кой? Полицейският агент. Знаеш ли името му? Разбира се. Нали той сам ни го каза. И как се казва? Жавер. Мариус трепна. В същия миг пистолетът гръмна. Жан Бължан се върна в барикадата и каза. Задачата е изпълнена. Смъртен хлад прониза сърцето на Мариус. 20. Мъртвите имат право, макар че и живите не са виновни. След малко щеше да започне агонията на барикадата. Всичко съдействуваше за трагичното величие на тази върховна минута. Въздухът беше изпълнен с множество тайнствени шумове, диханието на невидимите въоръжени колони, придвижващи се по улиците, пресекливия галоп на кавалерията, тежкото трополене на артилерията, Пошечната и урадейна стрелба и с лабиринта на парижките улици, дима от боя, извиващ се на позлатени кълба над покрилите, далечни крясъци, навяващи смътна тревога, навред заплашителни плашителни светкавици, тревожния звън на Сен Мери, която сега ридаеше, меката проред, слънчевото небе, по което се гонеха облаци. Прекрасното време и застрашителното мълчание на къщите. Защото още от предната вечер двете редици къщи по улица Шанвриори се бяха превърнали в стени. Жестоки стени Затворени врати, затворени прозорци, затворени капаци. В други епохи, съвсем различни от описваната от нас, когато избие часът и народът пожелая да сложи край на обществения ред, който е треел треял много дълго. На подарената по милост харта или на действуващите закони, когато въздухът е наситен с всеобщо негодование, когато градът е готов да изкърти паветата си, когато възстанието, шепнейки паролата си, извиква благосклонни усмивки у буржуазията, тогава мирният жител. Проникнат от метежен дух, става, така да се каже, съюзник на бойца, а думът се побратимява с внезапно възникналото укрепление, опряно на него. Когато обаче положението не е назрело, когато възстанието не е получило съгласието на народа, когато масата е против него, бойците са загубени. Градът около бунта опустява, душите леденеят, обежищата зазиждат вратите си, улицата се превръща в проход, който съдействува на войската да превземе барикадата. Не може тук така, без подготовка, да се накара народът да крачи по-бързо, отколкото иска. Горкото мува, който се опитва да го насили. Народът не търпи принуда. В такъв случай той изоставя възстанието на собствените му сили. Въстаниците се чувствуват като чумави. Всяка къща е непристъпен чукър, всяка врата е отказ, всяка фасада е хладен зид. Този зид вижда, чува, но не желая да окаже помощ. Той би могъл да се открехне и да ви спаси. Но не. Този зид е съдник. Той ви гледа и произнася присъда над вас. Колко са мрачни тия затворени домове. Те изглеждат мъртви, макар че са живи. Животът в тях продължава да тече, макар че външно е преустановен. От 24 часа насам сам никой не е излизал от тях, но всички техни обитатели са вътре. Хората зад този чукър се движат нагоре-надолу, лягат си, стават, седят заедно, ядат и пият, треперят от страх, какъв ужас! Страхът извинява жестокото им негостоприемство. Страхът ги скувава, смягчаващо вината обстоятелство. Понякога, срещат се и такива случаи, страхът стига до умопомрачение. Ужасът се превръща в ярост, както благоразумието може да изпадне в бяс. От тук пълните с дълбок смисъл думи, бесните умерени... От паническия ужас избликва по див гняв, като облак тъмен дим. Но какво искат най метежниците? Защо никога не са доволни? Излагат само на опасност мирните граждани. Не им ли стигат толкова революции? Защо са се домъкнали тук? Да се оправят, както могат. Толкова за тях. Те са си виновни. Ще си намерят каквото са търсили. Това не ни влиза в работата. Ето че надупчиха горката ни улица с кошуми. Шайка негодници. Главно, не отваряйте вратата. И домът заприличва на гробница. Възстъникът агонизира пред вратата му, картечът и извадените саби го застигат. Ако извика, той знае, че ще го чуят, но няма да му помогнат. Край него има стени, които биха могли да го защитят, има хора, които биха могли да го спасят, стените имат човешки уши, но хората имат каменни сърца. Кой е виновен? Никой и всички. Виновна е несъвършената епоха, в която живеем. Утопията се превръща във възстание, а философският протест, във въоръжен протест винаги на собствен риск и отговорност, Минерва става палада. Когато утопията загуби търпение и се превъплати в метеж, тя знае какво я очаква. И все пак почти винаги избързва. Тогава тя се примирява и приема стоически катастрофата вместо тържеството, без да роптае. Тя служи на тия, които я отричат, и дори ги оправдава. Нейното благородство се състои в това, че приема да бъде изоставена. Необуздана срещу препятствието, тя посреща с нисхождение неблагодарността. Неблагодарност ли е впрочем това? Да, от гледището на човешкия род. Не, от гледището на отделния човек. Прогресът е форма на човешкото съществуване. Животът на човешкия род се нарича общо прогрес. Колективната стъпка напред на човешкия род се нарича прогрес. Прогресът крачи напред. Той представлява великия земен човешки поход към небесното и божественото. Той спира по пътя си и изчаква за къснялото стадо. Почива си от време на време и размишлява, съзерцавайки някоя обетована ханаска земя, внезапно ширнала се пред взора му. Понякога настъпват нощи и прогресът спи. Мъчителна тревога обхваща е мислителя, когато види човешката душа, обгърната в мрак и напипа в тъмнината за спалия прогрес, без да може да го събуди. Бог е може би мъртъв, каза веднъж на пишещия тези редове поетът Джерард Дюнервал, семесвайки прогреса с Бог и вземайки временното прекъсване на движението за смърт на висшето същество. Греши този, който се отчаива. Прогресът неизбежно се събужда и справо бихме могли да кажем, че той, дори заспал, е вървял, защото през това време е израснал. Когато го видим изправен в пърен ръст, си даваме сметка, че е станал по-висок. Не е в негова власт да протича спокойно, както и реката не е в състояние да регулира течението си. Не издигайте баражи, не препречвайте скари по пътя му. Препятствието кара водата да се пени, а човечеството да кипи. Така възникват вълненията. Но след тия вълнения всеки признава, че е изминат известен път. Докато не бъде установен редът, който не е нищо друго, а в съобщият мир, докато на Земята не се възцарят хармония и единство, революциите ще служат за етапи на прогреса. Какво впрочем представлява прогресът? Казахме вече, непрекъснатото развитие на народите. Случва се понякога обаче преходният живот на отделните личности да се противопостави на вечния живот на човешкия род. Нека признаем без обурчение, индивидът има свои лични интереси и не е престъпно да ги защищава и брани. Настоящето включва известна оправдана доза себелюбие. Преходният живот има своите права и не е длъжен постоянно да се жертвува за бъдещето. Поколението, което извършва сега своя земен път, не трябва непременно да го съкрати заради поколенията, всъщност на пълно подобни нему, които ще дойдат по-късно. Аз съществувам, шепне някой, чието име е всички. Аз съм млад, влюбен. Аз съм стар и се нуждая от почивка. Аз съм семеен човек, работя, преуспявам, работата ми се развива благополучно, щастлив съм, имам жена и деца, обичам ги, искам да живея, оставете ме на мира. Затова в някои периоди благородните челни отреди на човечеството срещат дълбоко равнодушие. От друга страна, не може да се отрече, че почвайки война, утопията слиза от лъчезарните си висоти. Тя, утрешната истина, заимствува методите на вчерашната лъжа, войната. Тя, бъдещето, действува като миналото. Тя, чистата идея, се превръща в насилие. Тя съчетава героизма си с насилие и справедливо е да отговаря за него. Насилие, наложено от обстоятелствата и е употребено като крайно средство, но което е противно на принципите и кратко и за което тя е съдбоносно наказана. Утопията възстание се сражава со старелия военен кодекс в ръка. Тя разстрелва шпионите. Екзекутира предателите, отнема живота на живи същества и ги хвърля в неведомата тъма. Тя прибягва до смърта, това е сериозно провинение. Сякаш утопията няма вече вяра в сиайната истина, в нейната несъкрушима и нетленна сила. Тя поразява с меч. Но всеки меч е опасен. Той има две остриета. Този, който наранява с едното, сам се ранява с другото. След като направихме тази уговорка, и то с дължимата строгост. Ние не можем да не се възхищаваме от славните борци за бъдещето, последователите на утопията, независимо от изхода на тяхната борба. Дори когато не достигнат целта си, те са достойни за уважение и може би именно в разгромяването им проличава истинското им величие. Победата, когато тя съдействува на прогреса, заслужава възторженото одобрение на народите. Но героичното поражение заслужава тяхното умиление. Победата е блестяща, поражението е възвишено. За нас, понеже предпочитаме мъченичеството пред успеха, Джон Браун е повелик от Вашингтон и Пизака не е повелик от Гарибалди. Все някой трябва да стои и на страната на победените. Хората са несправедливи към великите изпитатели на бъдещето, когато опитите им се провалят. Те обвиняват обикновено революционерите, че всяват ужас. Всяка барика да им изглежда покушение на обществения ред. Виждат в теориите им престъпление, съмняват се в целите им, опасяват се от задните им мисли, Клеймят съвеста им. Обвиняват ги, че издигат, натрупват и изграждат срещу съществуващия обществен ред грамадата на нищетата, страданията, неправдата, озлоблението, отчаянието, че изтръгват от обществените низини блокове мрак, за да се укрепят зад тях и да се сражават. Викатин, вие изкъртихте паветата на Ада. Революционерите биха могли да отговорят, за това пък барикадата ни е изидана с добри намерения. Естествено, за предпочитане е мирното разрешение. Изобщо трябва да признаем, когато видим паветата, неволно се сещаме за мечката от баснята и подобни добри намерения винаги са обезпокоителни за обществото, но от самото общество зависи да се спаси или не. Ние апелираме към неговата добра воля. Не са необходими груби средства. Да се изучи спокойно злото, да се установят границите му, за да бъде премахнато, към това именно подканваме обществото, както и да е. Хората от всички краища на света, които, устремили взор към Франция, се борят за великото дело, позовавайки се на непреклонната логика на идеала, са величави дори когато са сразени, или по-скоро точно когато са сразени. Те безкорисно жертвуват живота си за прогреса. Изпълняват волята на провидението. Тяхното дело е свещено. В уречения част те влизат в гроба, подчинявайки се на божественото сценарио. Безстръстни като актьори, подаващи съответната реплика, и приемат безнадежната битка и сетуическата смърт, за да могат да обезпечат блестящото всемирно разпространение на великото човешко движение, което започна неодържимо на 14 юли 1789 година. Тези войни са жреци. Френската революция е Божа поведя. Впрочем съществува още едно различие, което следва да прибавим към изтъкнатите в една от предишните глави различия, има прияти от народа възстания, които се наричат революции. Има и отречени от народа възстания, които се наричат метежи. Избухнели възстание, една идея се явява на изпит пред народа. Ако народът пусне черна топка, идеята е безплодна, възстанието пропада. Народите не встъпват в борба при всеки правповик, всеки път, когато утопията пожелае. Нациите не са постоянно герои и мъченици. Народите са разумни. Въстанието поначало не им е много по сърце. Първо, защото то често води до катастрофа, второ, защото винаги изхожда от отвлечена теория. Защото, и това именно е най-красиво, хората, които са способни на саможертва, се жертвуват винаги в името на идеала, единствено заради идеала. Всяко възстание е въодушевление. Въодушевлението може да избие в гняв и тогава грабва оръжието. Но всяко въстание, което взема на прицел правителството или строя, се цели по-високо. Така например водачите на възстанието през 1832 година и по специално младите ентузиасти от улица Шанвьори не се сражаваха против самия Луи Филип. Ние държим да подчертаем това. Повечето от тях, в откровен разговор, признаваха качествата на този умерен крал, представляващ едновременно и монархията, и революцията. Никой не го мразеше. Но те се ополчваха в лицето на Луи Филип срещу по младия клон на божиите избраници, както по-рано се бяха опълчили в лицето на Шарл Екс срещу по големия клон. Събарейки монархията във Франция, те искаха, както обяснихме, да съборят самовластието на човека над човека и да премахнат привилегиите, узурпиращи правото в цял свят. Днес Париж без крал, утре свят без деспоти. Така разсъждаваха те. Целта им безспорно беше твърде далечна. Може би неясна и едва ли не непостижима, но велика. Всичко това е така. И хората се жертвуват за тези блянове, които почти винаги се оказват иллюзии за унези, които им са посветили живота си, но иллюзии, подхранвани с цялата увереност, на която е способен човек. Въстаникът идеализира и разкрасява възстанието. Хората се хвърлят в героичната борба, опиянени от подвига си. Кой знае? Може би ще успеят. Малцина са, вярно, срещу тях е хвърлена цяла армия, но те защищават правото, естествения закон, върховната власт на всеки над самия него, от която не може да се отрече доброволно, справедливостта, истината и ако се наложи, ще умрат подобно на 300 спартанци. Не мислят за Донкихот, а за леонит. и вървят напред, и веднъж поели по този път, не отстъпват, а продължават стремително напред, навели глави, Вълдушевени от надеждата за невиждана победа, завършената революция, освободения прогрес, възвисяването на човешкия род, съобщото освобождение, а в най-лошия случай, термопилите. Тези схватки в името на прогреса често завършват неуспешно и ние вече казахме защо. Тълпата не се поддава на увлечението на паладините. Тежките маси, множествата, неустойчиви именно поради тромавостта си, се боят от несигурните ходове. А идеалът винаги е свързан с риск. Впрочем не бива да забравяме, че тук са замесени и лични интереси, а те не се съгласуват особено с идеалите и чувствата. Понякога стомахът парализира сърцето. Величието и красотата на Франция се състоят в това, че тя не е така запластяла като другите народи. Поресно затяга кайша на корема си. Тя първа се събужда и последна заспива. Стреми се напред. Търси нови пътища. Това се дължи на артистичната и кратко природа. Идеалът е кулминационната точка на логиката, както прекрасното е върхът на истината. Артистичните народи са същевременно последователни народи. Да обичаш хубавото, значи да се стремиш към светлината. Затова факелът на Европа, т.е. на цивилизацията, бе издигнат най-напред от Гърция, тя го предаде на Италия, а Италия на свой ред го предаде на Франция, дивни народи-просветители. YTLAMPADA Достойно за удивление и явление. Поезията на даден народ се явява предпоставка за неговия прогрес. Степента на цивилизацията се измерва по степента на въображението. Само че народът просветител трябва да остане мъжествен. Коринт, но не и си барис. Изнежването изражда. Няма нужда да бъдеш нито дилетант, нито виртуоз. Но необходимо е да бъдеш артист. В областта на цивилизацията не е нужно да се постига изисканост, а съвършенство. При това условие се създава образец за идеала на човешкия род. Модерният идеал има свой тип в изкуството и свой метод в науката. Чрез науката именно ще се осъществи величавият блясък на поетите, социалната красота. Чрезъв ще се възстанови някогашният е ден. На сегашната степен от развитието на цивилизацията точността е необходим елемент на прекрасното и научната мисъл не само подпомага, но и допълва артистичния усет. Мечтата трябва да умее да изчислява. Изкуството, в качеството си на завоевател, трябва да възседне науката, своя боен кон. Издръжливостта на опората е от голямо значение. Съвременният уме е все едно геният на Гърция, яхнал гения на Индия, Александър, яхнал слон. Расите, застинали в догмата или изродени от покварата, са негодни да застанат начало на цивилизацията. Колениченето пред идола или пред парите атрофира двигателните мускули и волевите импулси. Религиозното или търгашеско пристрастяване затъмнява славата на народа, ограничава кръгозора му, понижавайки духовното му равнище, отнема му човешкото и едновременно божественото прозрение за общата цел, а това прозрение превръща някои нации в мисионери. Вавилон няма идеали. Картаген също. Атина и Рим имат и за това са запазили въпреки гъстия мрак на изминалите векове ореола на цивилизацията. Френският народ притежава същите качества, както народите на Гърция и Италия. Франция е красива като атинянка и величава като римлянка. Освен това е добросърдечна. Тя се раздава. Много по-склонна е от другите народи към преданост и саможертва. Само че тази нейна склонност е непостоянна. В това се крие голямата опасност за уния, които се втурват устремно, когато тя иска да върви спокойно, или за тия, които крачат напред, когато тя иска да спре. Франция изпада в пристъпи на материализъм и в отделни моменти идеите, които сковават нейния възвишен ум. Нямат нищо общо с френското величие и подхождат по-скоро за духовния ръст на щата Мисури или Южна Каролина. Какво да се прави? Изпоринката се прави на Джудже. На Велика Франция и кратко се по понякога да бъде маничка. Това е всичко. Нищо не може да се възрази срещу това. Народите, подобно на небесните светила, имат право на затъмнение. И това не е трагично, стига само светлината им да се възвърне и затъмнението да не се изроди във вечна нощ. Зората и възраждането са синоними. Повторното изгряване на светлината съответствува на вечно обновяващото се, аз. Трябва спокойно да установим наличието на тези факти. Смърт върху барикадата или гроб в изгнание е допустим завършек на саможертвата. Истинското име на пожертвователността е безкористието. Нека изоставените се примирят с изоставянето, нека изгнаниците се примирят с заточението, да се ограничим само с една гореща молба към великите народи, когато отстъпват. Да не отстъпват прекалено много назад. Не трябва, под предлог, че се връщат към здравия разум, да слязат много надолу. Материята безспорно съществува, съществува и настоящият миг, съществуват интересите, търбухът. Но търбухът не бива да бъде единственият източник на мъдрост. Преходният живот има своите права, ние не ги отричаме, но и вечният живот има права. Уви! Човек може да се издигне на високо, но това не му пречи да падне. В историята това се вижда по-често, отколкото бихме желали. Някоя нация се е прославила, тя почти вкусва идеала. Но после изведнъж почва да лочи тинята и това и кратко е приятно. И ако я попитате защо изоставя Сократ заради фалстав, ще ви отговори. Защото обичам държавниците. Още няколко думи, преди да се върнем към сватката. Битка, каквато описваме тук, не е нищо друго, а спазмотичен порив към идеала. Когато прогресът е спънат, той изпада в болесни състояния и му са присъщи подобни трагични епилептични припадъци. Нямаше как да не срещнем по пътя си тази борест на прогреса, гражданската война. Това е един от съдбоносните етапи, едновременно действие и антракт на нашата драма, чието главно действуващо лице е един прокълнат от обществото човек и чието истинско заглавие е прогрес. Прогрес, този възглас, който надаваме често, въплатява всичките ни въжделения. И понеже идеята, която той включва, ще бъде подложена на немалко изпитания в предстоящото развитие на тази драма, Нека ни бъде позволено. Ако не разборим напълно, то поне да покажем макар и през вуала и кратко, цялото и кратко сияние. Книгата, която се намира пред очите на читателя в този миг, взете изцяло или в подробностите, независимо от временните прекъсвания, изключенията и отделните неуспехи. Представлява от началото до края поход от злото към доброто, от несправедливото към справедливото, от лъжата към истината, от нощта към деня, от очността към съвестта, от тленното към живота. От животинските потици към чувството за дълг, от ада към небето, от небитието към Бога. Изходна точка, материята, крайна цел, душата. Хидра в началото, ангел в края. Едно предават светлинка на живота, лад. Б, ПР, XXI, героите. Внезапно барабанът заби за настъпление. Штурмът беше вихрен. Предната вечер обсаждащите се бяха приближили коварно като змии до барикадата в мрака. Сега, посред бял ден, посред ширналата се улица, беше съвсем невъзможно да нападнат изневиделица. Живата сила на нападателите излезе наяве, топът зарева, армията се втурна към барикадата. Яростта измести всяка друга тактика. Мощна колона пехотинци, примесени равномерно с национални и градски гвардейци, и последвани от новочислени шумни, макар и невидими пълчища, се изсипа бегом по улицата с биене на барабани, секнали тръби и насочени на предштикове. Сапьорите вървяха начело. Множеството се насочи право срещу барикадата, невъзмутимо под града от кошуми, плътно сплотено като бронзова стенобойна града. Стената удържа напора. Въстаниците откриха бясна стрелба. Гребенът на покритата с бойци барикада прилича на огнена грива. Штурмът бе така настървен, че нападателите в миг заляха барикадата. Но тя се отърси от тях, както лавът се отърсва от кучетата, и само за миг, подобно бряг, залян от пяна, се покри с войници и изплува повторно стръмна, черна и страшна. Принудена да се отдръпне, колоната остана струпана посред улицата, застрашителна, макар и без прикритие, и отвърна с ужасен залп на стрелбата от редута. Който е виждал фойерверк, си спомня снопа, образуван от кръстосани ракети, носещ името букет. Представете си този букет, но невисоко в небето, а легнал хоризонтално, Носещ картеч или куршум на края на всяка своя огнена стрела и сеещ смърт с гроздовидните си мълнии. Барикадата попадна под него. Еднаква решителност от двете страни. Едва ли не дивашка смелост, съчетана с жестоко геройство, което се проявява най-напред с готовност за саможертва. Настанаха минути, когато всеки национален гвардеец се сражаваше като злав. Войската искаше да сложи край на боя. Готовността да умреш в разцвета на младостта и на здравето си превръща безстрашието в изтъпление. Всеки в тази схватка се чувствуваше дорасъл за върховния час. Улицата се застла с трупове. Анжолас беше застанал в единия край на барикадата, а Мариус в другия. Анжолас, който организираше защитата на барикадата, се пазеше и се засланяше от кушумите. Трима войници паднаха един след друг под бойницата му, без дори да забележат, че е там. Мариус се биеше открито. Той беше като жива мишена. Подаваше се почти до пояс извън барикадата. Никой не е по-разточителен от скъперника, когато се самозабрави, никой не е пострашен от мечтателя, когато намисли да действува. Мариус беше застрашителен в унеса си. Битката за него бе сякаш сън. Той напомняше призрак, който стреля. Кошумите на обсъдените се свършваха. Но не хапливите им шеги. Сред смъртния вихър, който бушуваше около тях, те пак се смееха. Корфейрак беше гологлав. Къде изчезна шапката ти? Подвикна му Босюе. Корфейрак отговори. Един снаряд ми е грабна. Или даваха израз на надменното си презрение. Можете ли разбра тези хора? Възкрикваше горчиво Фюи, цитирайки известни, прославени имена, дори имена на командири, някои от които бяха от старата армия, които обещаха да се присъединят към нас. Заклеха се да ни подпомогнат. Дадоха честната си дума, не други, а наши собствени генерали, и които сега ни изоставят. Акумфер му отвръщаше лаконично, с сурова насмешка. Някои хора гледат на правилата за чест, както се гледа на звездите, от много далеч. Вътрешността на барикадата беше цяла засипана с разкъсани гилзи, сякаш бе валял сняг. Нападателите имаха числено превъзходство. Обсадените имаха по изгодната позиция. Те бяха застанани върха на стената и застрелваха в упор войниците, които залитаха, спъвайки се между убитите и ранените. Построена правилно и здраво подпряна от вътрешната страна, барикадата действително представляваше изгодна позиция, от която шепа хора могат да държат в шах цял легион. Но постоянно подновяваната и растяща подграда от Куршум Штурмова колона настъпваше неумолимо и сега вече малко по малко, стъпка по стъпка, но все по сигурна в себе си, армията притискаше барикадата като преса. Пристъп след пристъп. Опасността застрашително нарастваше. Тогава върху купчината павета на улица Шанвриори се завърза бой, достоен за стените на Троя. Тези изпити, окъсани, изтощени мъже, които не бяха хапвали нищо от 24 часа насам, които не бяха спали, които опитваха печално празните си джобове. Защото бяха останали само с по няколко кошума още. Ранени почти всички, спочернели от съсирена кръв превръзки на главите или ръцете, скървящи през разкъсаните дрехи рани, въоръжени злеснегодни пушки и стари нащърбени съби, се преобразиха в титани. Войниците десет пъти штурмуваха, нападаха, изкачваха барикадата, без да успеят да я завземат. За да добиете представа за тази борба, би трябвало да си въобразите, че наблюдавате разгарянето на клада от нечуван героизъм. Не бой, а плампяща пещ. Остата дишаха пламък, лицата бяха изкривени, загубили всичко човешко, бойците горяха и тръпки ви побиваха при вида на тези саламандри на битката, които сновяха в кървавия дим. Няма да описваме последователните сцени на тази нечувана сеч, нито цялостния и кратко облик. Само епопеята има право да посвети 12 000 стиха на една битка, като че ли пред вас се е разинал адът на брахманизма, най-страшната 17-та бездна, която се нарича във ведите, лесът на мечовете. Биеха се град до град, бедро до бедро, с пистолети, с саби, ей умлюци. Стреляха отдалеч и в упор, отгоре, отдолу, отвсякъде, от, от покривите на къщите, от прозорците на кръчмата, от отдушниците на мазетата, където бяха успели да се провратне колцина. Един срещу 60. Полуразрушената фасада на Коринт беше в плачерно състояние. Прозорецът, изподобчен от къртеча, нямаше нито стъкла, нито рамка и представляваше само безформена дупка, запушена безразборно с павета. Босюе беше убит, Фюи, Курфейрак, Жори също паднаха. Пронизан от три удара разщик в гърдите точно когато вдигаше един ранен войник, Комфер не успя дори да погледне небето и издъхна. Мариус продължаваше да се бие, но беше получил толкова рани, главно в главата, че лицето му бе потанало в кръв, като че ли беше го покрил с червена кърпа. Единствена Жолъс беше все още невредим. Когато останеше без оръжие, той посягаше наляво или надясно и някой възстаник му подаваше първото попаднало острие. Щупил бе вече 4 съби, една повече, отколкото Франциск Айпримаринян. Омир казва, Диомет уби Аксил, син на Тевтранис, който обитаваше щастливата Аризба. Евриал, синът на Месистеи, довърши Дрезос, Офелтиус, Езеп и Педас, когато зачена наядата Абарбарея от непорочния букурион. Одисей повалипидит от Перкоза. Антилох, Аблер, Полипет, Астиал, Полидамас, Отукиренски, Агевкр, Аретаон. Емегантиос загина от копието на Еврипил. Агамемнон, цар на героите, срази Елатус, роден в стръмния град, който се мие от звънкостройната река Сътнуис. В нашите старинни епически песни Експландиан напада с огнена секира велика на Маркис Севантибор, който се отбранява, като запраща порицаря и изтръгнатите собствено ръчно кури. Старите ни фрески по стените показват двама херцога, бретонски и бурбонски, на коне, в бойни доспехи, с гербове на щитовете си, които се устремяват един срещу друг с брадви в ръце. Спуснат железен шлем и железни бутуши, с железни ръкавици, единият яхнал кон с хермелинова метка, другият, кон с светлосиньо покривало. Бретонският херцог със своята емблема, лъв между двата зъбци на короната, а бурбонският, с огромна лилия върху предната мрежеста част на шлема му. Но за да бъдеш величав, съвсем не е необходимо да носиш шлем на Херцог като Ивон или Жив Пламък като Експландиан, или като Филес, баща на Полидамас, да си донесъл от Епир Ризница, дар от Царев Пет, повелител на мъжете. Достатъчно е да дадеш живота си било за убежденията си, било за да останеш верен на положената клетва. Вземете например този обикновен войник, довчерашен Селянин от Бос или римузен, който се върти с затъкнат в пояса си нож край слугините, лазещи децата в люксембургската градина, или този наведен над кост или книга Млад блед студент, който си подстригва още брадата с ножици, вземете ги двамата, вдъхнете им съзнание за дълг, изправете ги един срещу друг на кръстопътя Беушра или в задънената уличка Планшмибре, накарайте единия да се бие за знамето си, а другия, за идеала си, като и двамата си въобразяват, че се бият за родината, и ще почне титаническа борба. А сянката, която ще хвърлят върху великото епично бойно поле на човечеството, дребният пехотинец и студентът по медицина, ще бъде равна на сянката на Мегарион, цар на Ликия. Родината на тигрите, вкопчил в железните си обятия му бъщия, богуравен на Якс. Ексексай, стъпка по стъпка. Когато от водачите на възстанието останаха живи само Анжулас и Мариус в двата края на барикадата, центърът, поддържан толкова дълго от Курфейрак, Жоли, Босиуе, Фуи и Комфер, се огъна. Макар че не успя да пробие отвор, през който да минат нападателите, на нащърби дълбоко средната част на укреплението. На това място гребенът на стената, разнебитен от урадейните залпове, се срути. Попадалите от вътрешната и външната страна отломки постепенно образуваха два откоса отвътре и отвън. Наклонът на външния откос уресняваше нападението. Войската предприе чаян штурм и този път успя. В гъсти редици, настръхнало от щикове. Пехотата се спусна неодържимо бегом и навърха на укреплението сред пушечния дим изплува плътният авангард на штурмовата колона. Този път настъпи краят. Въстаниците, защищаващи центъра, отстъпиха в безпорядък. Тогава у някой от тях заговори безпросветният инстинкт за живот. Превърнати в прицел на цяла гора пушки, Неколцина не искаха вече да умрат. Върховен миг, когато инстинктът за самосъхранение надава глух рев и когато в човека се пробужда звярат. Те бяха притиснати до високата шестетажна къща в дъното на барикадата. В тази къща можеха да намерят спасение. Но тя беше залостена и като че ли зазидана отдолу догоре. Преди войската да нахлуе в барикадата, все още имаше време някоя врата да се отвори, това можеше да стане светкавично бързо. А открехнатата за миг и отново залостена врата щеше да означава за тия клетници живот. Зад къщата имаше улици, възможност за бягство, простор. Те заблъскаха вратата с прикладите на пушките си, заритаха скрака, викайки и умолявайки с ключени ръце. Никой не им отвори. Само мъртвата глава ги гледаше от малкото прозорче на третия етаж. Но Анжолас, Мариус и още седемосем души се втурнаха да защитят другарите и Анжолас извика на войниците. Ни крачка напред. Един офицер не се подчини и Анжолас го уби. Той беше сега в малкото вътрешно дворче на укреплението, облегнат на стената на «Коринт», стиснал в едната си ръка събята, а в другата карабината, препечвайки с тялото си входа към отворената врата на заведението. Той извика на загубилите присъствие на духа, само тази врата е отворена, и прикривайки ги с тялото си, сам срещу цял батальон, той ги накара да минат зад него. Всички се втурнаха вътре, въртайки карабината си като рапира в хватката. Наречена от фехтовчиците, покрита роза. Той отбиваше щиковете от всички страни и кратко се вмъкна последен в кръчмата. Настъпи ужасен миг, когато войниците се опитваха да влязат, а възстъниците се опитваха да затворят вратата. Те я залостиха така енергично, че когато влезе в рамката си, тя прикрещи и откъсна петте пръста на един войник, който се беше вкопчил в нея. Мариус беше останал отвън. Един куршум бе пронизал ключицата му. Той почувствува, че губи съзнание, че залита. Същия миг, затворил вече очи, усети нечия здрава ръка, която го сграбчи, и докато мрак забулваше съзнанието му, една мисъл му семярна, преплетена със спомена за козет, пленен съм. Ще ме разстрелят, като не видя Мариус сред укрилите се в кръчмата, и Анжулас си помисли същото. Но те бяха в такова отчаяно положение, че всеки имаше време да мисли само за собствената си смърт. Той повдигна лоста, нагласи го и заключи два пъти катанеца и ключалката. Докато отвън яростно блъскаха и одряха, войниците с прикладите си, а сапьорите с бръдвите си. Защитниците на барикадата бяха струпани зад вратата. Сега започваше обсадата на кръчмата. Трябва да отбележим, че войниците бяха озверели. Смърта на артилерийския сержант ги бе раздразнила, освен това имаше още едно съдбоносно обстоятелство. Престия няколко часа, преди атаката, между тях се бяха пуснали слухове че възстаниците обезобразявали пленниците и че в кръчмата имало труп на обезглавен войник. Такива трагични измислици винаги съпътствуват между особиците и подобна недярна клевета причини по-късно катастрофата на улица Транснонен. Когато залостиха вратата, Анжола се обърна към другарите си. Да продадем скъпо живота си. После той се приближи до масата, на която бяха проснати Мабиов и Гаврош. По черния шал се очертаваха изопнатите им в куча тела, едното голямо, другото малко а под студените гънки на мъртвешкия им саван изпъкваха неясно лицата им. Изпод шала се подаваше ръка, провиснала към земята. Ръката на стареца. Анжола се наведе и целуна тази благородна ръка, също както предната вечер беше целунал челото на стареца. Това бяха двете единствени целувки в живота му. Нека не се разпростираме в подробности. Барикадата се беше съпротивявала като вратата на древната тива. Кръчмата се бори като къща в Сарагоса. Подобни съпротиви са, са упорити. Няма място за пощада, няма място за преговори. Хората са готови да умрат, стига само да убиват. Когато се юше казва, предайте се, палафокс Фокс отвръща, не. След като се бихме сурадия, ще се бием с ножове. При штурмуването на кръчмата юшло можеше да се види всичко, и павета, които валяха от прозореца и покрива върху нападателите, като вбесяваха войниците, нанасяйки им страшни поражения. И изстрели от мазетата и таваните, и яростна атака, и настървена отбрана, и най-сетне, когато вратата бе изданена, диво изтребление. Когато нападателите се втурнаха в кръчмата, спъвайки се в крилата на повалената врата, те не намериха вътре нито един боец. Витата стълба, прерязана с брадвите, лежеше посред долното помещение, неколци наранени се гърчеха в предсмъртни мъки, всички, които бяха още оцелели. Се бяха качили на първия етаж и през дупката на тавана откриха страшен огън. Това бяха последните им куршуми. Когато ги изстреляха, когато доблесните обречени възстаници останаха без барот, без куршуми, всеки взе в ръце по две от запазените от анжула с бутилки и се изправи срещу изкачващите се войници с тия съвсем крехки боздубени. Бутилките бяха пълни с ракия. Ние предаваме, без да разкрасяваме, мрачните сцени на това клане. Обсъденият, уви, превръща всичко в уражие. Гръцкият огън не е покрил с безчестия архимед. Врящата смола не е опозорила Байер, едно. Всяка война е кошмар и в нея няма възможности за избор. Стрелбата на нападателите, макар че им беше неудобно да се целят отдолу, сееше смърт. Скоро ръбът на зещата в тавана дупка беше обкръжен с мъртви глави, от които се стича и димящи строи. Невъобразим трясък. Гъст, парлив дим обвиваше в тъмнина битката. Невъзможно е да се опише ужасът на този върховен миг. Участниците в тази пъклена схватка загубиха човешкия си образ. Това не беше вече дори битка между Великани и Колоси. Картината напомняше по-скоро Милтън и Данте, нежели омир. Нападаха демони, отбраняваха се призраци. Чудовищен героизъм. Едно, легендарен френски рицар. Б. П. Р. Гладният орест и пияният пилат най-сетне, катерейки се един други му по раменете си, използвайки щупената стълба, улавяйки се за стените, увисвайки на тавана, със на ръба на дупката последните съпротивяващи се. Двайстината нападатели, войници, размесени с национални и градски гвардейци, повечето с обезобразени и изранени при страшното изкачване лица, заслепени от кръвта, озверени, същински варвари, се втурнаха в салона на първи етаж. Там беше останал само един жив и здрав въстаник, Анжолас. Без куршуми, без сабя, той държеше в ръка само дулото на пушката си, защото беше счупил приклада върху главата на един нападател. Беше издърпал билярда между себе си и нападателите. Отстъпил въгъла на салона, с горд поглед и вдигната глава, с отломката от карабина в ръка. Той все още, изглежда, вдъхваше страх на нападателите, защото никой не смееше да го приближи. Този е командират им, извика някой. Той уби артилериста. Нека си стои на мястото. Още по-добре. Тък мой е готов за разстрел. Застрелете ме. Отвърна анжулас. И той захвърли карабината си, скръсти ръце и изложи гърди на кушумите. Смелостта на красивата смърт винаги е вълнуваща. Щом с скръсти ръце, готов да посрещне смърта, облушителната врява на боя стихна, хаосът в залата се замени внезапно с грубовна, тържествена тишина. Като чели заплашителното величие на обезоръжение и неподвижен анжолъс овладя шума и като чели само с властния си, спокоен поглед този младеж, единствено станал ненаранен, надменен, опръскан с кръв. Прекрасен, невъзмутим, сякаш бе неоязвим, принуди освирепялата тълпа да го убие с подобаващото уважение. Гордата му осанка в този миг придаваше особен блясък на красивото му лице и въпреки изминалите чудовищни 24 часа той стоеше румен и свеж. Недостъпен като че ли не само за нараняване, но и за умора. Навярно него бе имал предвид свидетелят, който заяви по-късно пред военния съд. Чух, че нарекоха един възстъник полон, Един национален гвардеец, който се беше прицелил в Анжулъс, свали пушката си. Имам чувството, че ще застрелям цвете, каза той. 12 мъже се стоиха в противоположния ъгъл на салона, срещу Анжулъс, и заредиха безмълно уражията си. После сержантът изкомандува. Готови! Един офицер внезапно се намеси. Почакайте. После се обърна към Анжулас и запита. Не искате ли да превържем учители? Не. Вие ли убихте артилерийския сержант? Да. От няколко секунди Грантер се беше събудил. Както си спомняте, той спеше още от предната вечер в горния салон на кръчмата, седнал на стола си и оборил глава на масата. Той въплъщаваше в истинския смисъл на думата и стъркания израз, мъртво пиян. Отвратителната смесица от абсент, ракия и спирт го беше потопила в етаргичен сън. Понеже масичката, на която се беше облегнал, беше малка и не можеха да използват за барикадата, бяха му я оставили. Той бе останал в същата поза, свит над масата, положил глава върху ръцете си, обграден от чаши, халби и бутилки. Спеше непробудно като вцепене на мечка, като насмукала се пиевица. Нищо не бе успяло да го събуди, нито стрелбата, нито снарядите. Нито неописуемата врява на атаката. Той отговаряше само по понякога на оръдейните изстрели с хъркане, като че ли чакаше някой кошум да му спести мъката от пробуждането. Няколко трупа лежаха край него. И на пръв поглед той по нищо не се отличаваше от заспарите завинаги. Но ако шумът не успее да разбуди пияницата, тишината го събужда. Неведнъж е било наблюдавано това странно явление. Рушенето на всичко край него, като че още повече притъпяваше съзнанието на Грантер. Трясъкът голюшкаше приспивно. Но неочакваното затишие сред грохота, настъпило около Анжолас, сякаш разтърси тежкия му сън. Така, когато препускаща в галоп каруца спре внезапно, задряманите в нея хора се стряскат Грантер се изправи сепнато, протегна ръце, разтърка очите си, отвори ги, прозина се и изведнъж проумя всичко. Внезапното изтрезняване е като разкъсване на завеса. Човекът обхваща с един само поглед на веднъж всичко, което е било скрито зад нея. Всичко внезапно оживява в паметта. И пиеницата, който няма представа за нищо от 24 часа на сам, що му твори крепачите, всичко си спомня. Съзнанието му неочаквано се изяснява, заричаването на спомените, предизвикано от пиянството, което като мъгла е заслепявало ума, се разсеива и отстъпва място на ясното възприемане на действителността. Както седеше забутан въгъла и закрит от билярда, войниците изобщо не го бяха забелязали, впрочем те всички гледаха Анжулас. Сержантът тът му се готвеше да повтори командата си, готови, когато внезапно нечий глас извика гръмко, да живее републиката. И аз съм с тях, Грантер се беше изправил, яркото сияние на битката, която беше пропуснал и в която не беше участвувал, светеше в блесналия поглед на преобразения пиеница. Той повтори. Да живее републиката! После прекоси салона с твърди крачки и застана пред дулата на пушките, до Анжолас. Убийте и двама ни с един зълб, каза той. И обръщайки се смирено към Анжулас, попита: Разрешаваш ли? Анжулас стисна ръката му усмихнат. Усмивката не беше застинала на устните му, когато пушките изгърмяха. Пронизан от осем кошума, Анжулас остана облегнат на стената, като че прикован на нея. Само оброни глава. Грантер, убит на място, се строполи в краката му. Само след няколко секунди войниците разчистиха и последните възстаници, укрити на тавана. Обстрелваха ги през дървената решетка на таванската врата. Завърза се бой под самия покрив. Хвърляха телата през прозорците, някои още живи. От таванското прозорче проехтяха два изстрела с карабина и повалиха двама стрелци от пехотата, които се опитваха да повдигнат изпочупения омнибус. омнибус. Пак от същото прозорче метнаха мъж в работническо облекло, с промушен от корем. Той хъркаше на земята. Войник и възстаник се търкулнаха, упорито вкопчени един в друг, пуската на покрива, паднаха на земята и застинаха в жестоката си прегръдка. Пак такъв бой се водеше и в мазето. Вопли, изстрели, дивашко трополене. А после настъпи тишина. Барикадата бе превзета. Войниците започнаха да претърсват съседните къщи и да преследват бегалците. XXIV, пленник, Мариус действително беше пленен. Пленен от Жан Вължан. Десницата, която го беше грабнала през кръста, когато той залиташе, и чийто допир беше усетил, преди да загуби съзнание, беше ръката на Жан Вължан. Участието на Жан Вължан в боя се свеждаше до безстрашното му излагане на куршумите. Ако не беше той... Никой не би помислил за ранените в този върховен предсмъртен час. Благодарение на него, вездесъщ като провидение в това клане, падналите биваха вдигани, пренасени в долното помещение и превързвани. През останалото време той излизаше на барикадата, но не вдигаше ръка за удар, нападение или самоотбрана. Подпомагаше само безмълвно другите. Беше се отървал с няколко дръскотини. Кошумите го отбягваха. Ако бе дошъл в тази гробница, Воден от скрито желание за самоубийство, това не му се бе удало. Но съмняваме се да е мислил за самоубийство, понеже това е дълбоко противорелигиозна постъпка. Сред гъстия дим на боя той като ли не гледаше Мариус. Но всъщност не го изпускаше с из очи. Когато един изстрел го повали, Жан Валжан се спусна, лова като тигър, грабна го и като плячка го метна на плещите си. В този миг вихрената атака беше съсредоточена яростно върху вратата на кръчмата и върху Анжолас, Затова това никой не обърна внимание на Жан Вължан, който с примрелия Мариус на ръце прекуси разрувената площ на барикадата и се скризата за на Коринт. Читателят си спомня, че този гъл се издаваше като нос посред улицата. Той предпазваше от куршумите и картеча, а също и от погледите, едно малко пространство. Така понякога се случва някоя стая да остане невредима сред пожара или сред най-бурното море, спокойно заривче отвъд остър нос или между скаристи рифове. В това именно защитено ъгълче на трапеца, който образуваше вътрешността на барикадата, беше прекарала пред смъртните си мигове Епонин. Тук Жан Вължан се спря, остави Мариус на земята, облегна се на стената и се огледа. Положението беше отчаяно. За съвсем кратко време, минута две може би, този ъгъл представляваше убежище. Но как да се измъкне от съчта? Той си спомни трагичната безисходица, в която беше изпаднал преди 8 години на улица Полонсо, и спасителното средство, което бе изнамерил. И тогава положението му беше трудно, но сега то бе безнадежно. Пред него се издигаше неумолимата и глуха шестетажна къща, която изглеждаше обитавана само от мъртвеца, провиснал на прозореца и кратко, вдясно от него тъмнееше невисоката барикада на улица Птит Трюандри. Нищо поресно да прескочи това препятствие. Но отвъд гребена му пробляскваха върхове на щикове, пехотата бдеше, разположена от татък. Явно беше, че ако изкачи малката барикада, ще се натъкне на огъня на ротата. Всяка глава, която би се осмелила да се подаде над стената от павета, щеше да послужи за прицел на 60 пушки. Вляво от него беше бойното поле. Смърта го дебнеше зад ъгъла на стената. Какво да стори? Само птичка би могла да се измъкне от тук. А трябваше незабавно да вземе някакво решение, да намери изход, средство. На няколко крачки от него се водеше бой. За щастие всичко живо се беше настървило в една точка, вратата на кръчмата. Но ако само на един единствен войник хрумнеше да заобиколи къщата или да я нападне отстрани, всичко беше загубено. Жан Валжан погледна още веднъж къщата пред себе си, барикадата вдясно, после погледът му се плъзна по земята и се впис безнадежно и безумно отчаяние в нея, като че искаше да я пробие. Както гледаше в втренчено надолу, той долови смътни очертания и постепенно разграничи нещо в краката си с замъгление от смъртна тревога взор, като че ли желаният изход изникна под въздействие на погледа му. Забелязана няколко крачки от себе си, в подножието на неумолимо охраняваната и зорко наблюдаваната отвън барикада, полузатрупана под нападалите павета желязна решетка наравно с земята. Квадратна решетка от железни напречни пречки, широка около две стъпки. Паветата около нея бяха изкъртени и тя едва се крепеше. През печките се виждаше тъмно отверстие, напомнящо комин или цилиндричен отвор на водохранилище. Жан Вължан се спусна към нея. Някогашната му опитност в бягствата изплува светкавично в паметта му. С изпоринска сила и орлов устрем той отстрани паветата като насън, повдигна решетката, натовари на раменете си безжизнения труп на Мариус, вмъкна се с това бреме на плещите, помагайки си с корене и лакти. В недълбоката за щастие шахта, захлупи над главата си тежкия железен капак, върху който отново се сринаха разклатените павета, и стъпи на някаква покрита с плочи плоскост, 3 метра под земята. Всичко това едва ли му отне няколко минути. Жан Валжан се озова в дълъг подземен коридор с примредия Мариус на гръб. Дълбоко спокойствие, пълна тишина, нощен мрак. Той си спомни усещането, което беше изпитал някога, когато се прехвърли от улицата в манастира. Само че сега носеше не козет, а Мариус. На главата му едва долиташе, като неясно шуморене, ужасната врява в превзетата с штурм кръчма. Книга 2. Отробата на Невиятан. Ай, земята, ограбена от морето. Париж изхвърля ежегодно във водата 25 милиона. Без преувеличение. Как, по какъв начин? Денонощно. С каква цел? Без никаква цел. По какви съображения? Без никакви съображения. Защо? Просто така. Посредством кой свой орган? Посредством червата си. Какво представляват червата на Париж? Каналите му. 25 милиона е при това най-умерената приблизителна стойност, според изчисленията на статистиката. След дълголутане науката установи днес, че най-плодоносният и полезен тор са човешките отделяния. Трябва да признаем, за наш позор, че китайците знаеха това далеч преди нас. Нито един китаец не се връща от града, Екеберг потвърждава този факт, без да укачи на бамбуковата си кубилица две ведра, пълни с така наречените нечистоти. Благодарение на човешкия тор китайската почва е все така тучна, както по времето на Авраам. Китайската пшеница дава урожай 120 пъти по-голям от ситбата. Никое Гуано не може да се сравни по плодородието си с отпадъците на една столица. Големият град е най-голямото торище. Ако градът се използва за наторяване на нивите, това несъмнено би било много изгодно. Ако нашето злато е тор, нашият тор в замяна на това е злато. Какво правим с този златен тор? Измитаме го в бездната. Изпращаме скъпо и прескъпо кервани от кораби чак на Южния полюс, за да събират тора на пингвините и буревестниците, а изхвърляме в морето несметното богатство, което ние е под ръка. Ако се върне на земята Вместо да се изхвърля в морето, целият човешки и животински тор, той би стигнал, за да изхрани света. Знаете ли какво представляват купчините смет край уличните камъни, галютите кал, които нощем трополят по улиците, гнусните бачонки на чистачите, зловонните подземни потоци, които паважат скрива от погледите ви? Това са цъфнали ливади, росна трева, овчарски босилек, мащерка и детелина, това са дивеч, добитък. Доволно мучене на едри волове при вечер, ухамно сено, златно жито, хляб на трапезата ви, топла кръв във вените ви, здраве, радост, живот. Такъв е таинственият закон на мирозданието, превръщение на земята, преображение на небесата. Върнете всичко това обратно на великата пещ. То ще ви даде благоденствие. Нахранените равнини хранят хората. Във ваша власт е да хвърлите на вятъра това богатство и отгоре на всичко да ме сметнете и чудак. Това ще бъде върхът на вашето невежество. Статистиката е изчислила, че само Франция влива ежегодно в Атлантика през устията на реките си половин милиард. Отбележете добре, с тия 500 милиона бихме платили една четвърт от разходите по бюджета. Човек обаче е толкова приткомен, че предпочита да хвърли тия 500 милиона в уличната канавка. Водосточните тръби сеждат капка по капка народното имущество в реките, а те, от своя страна, го бълват на мощни вълни в океана. Всяко ведро от нашите клоаки ни струва 1000 франка. Две последици – изтощаване на почвата, замърсяване на водата. Браздата заплашва с глад, реката – с болести. Безспорен факт е например, че в настоящата епоха тем затрови Лондон. Колкото до Париж, напоследък се наложи да изместят отверстията на повечето канали надолу по реката, отвъд последния мост. А една съвсем елементарна дренажна система от двойни тръби, снабдени с клапи и отводнителни шлюзове, Смукващи и изласкващи под напор водата, просто по устройство като човешкия бял дроп, която вече е намерила приложение в много общини на Англия, би била напълно достатъчна, за да препрати в нивята тластите води на градовете и да доведе в тях чистата вода от полята. Чрез този изключително прост обмен бихме могли да запазим хвърлените на вятъра 500 милиона. Но управниците са заети с друго. Сегашният способ въпреки доброто желание принася вреда. Добро намерение, плачевни резултати Под претекст да се прочисти градът населението ли не е Подземните канали са едно недоразумение Когато дренажът с двойната си функция, възстановявайки това, което взема, измести каналите, които само изтощават и промиват почвата, и се съчетае с мероприятията на нова социална економика, оружаят ще се одесетури и проблемът за нищетата ще се облегчи неочаквано много Прибавили се и премахването на плевелите той ще се разреши окончателно. Междувременно народното богатство отива в реката и по този начин постоянно изтичат нашите ресурси. Това е подходящата дума. Европа се разорява от това разхищение. Колкото до Франция, споменахме вече на колко възлиза загубата и кратко, понеже в Париж живее една 25-та от цялото население на Франция, а парижкият тор е най оставаме далеч под действителната цифра. Като изчисляваме дела на Париж в загубените ежегодно 500 милиона на 25 милиона. Опотребени за социални грижи и украса, тези 25 милиона биха отвоили блясъка на Париж, но градът ги изразходва във водосточните тръби. Така че можем да кажем, каналите са най-голямото разточителство на Париж, пишно празнество, божоновско безразсъдство, оргия, пръскане на злато с шепи, разкош, лукс и великолепие. Така по вина на късогледата стопанска политика се хвърля във водата народното благоденствие и се оставя да бъде отнесено от водовъртежите. Би трябвало да опнат мрежи в Сенкло, за да уловят общественото богатство. От економическо гледище този факт води до следното заключение – Париж е проданено решето. Париж, този образцов град, родоначалник на благоустроените столици, от която вземат пример всички народи, метрополия на идеите, велика родина на начинанията, навъжделенията и опитите. Това средище и убежище на умовете, град нация, кошер на бъдещето, чудно съчетание от Вавилон и Коринт, би накарал в това отношение всеки седенин от Фокиан да повдигне с недоумение рамене. Опитайте се да подражавате на Париж, ще се разорите. Впрочем в това безразсъдно разточителство, което трая от незапомнени времена, и самият Париж подражава другиму. Тази удивителна глупост не е ново явление и съвсем не е юношеска грешка. И древните народи са постъпвали като нас. По думите на Либих, римските клоаки са погълнали цялото благосъстояние на римския селянин. Когато римските водосточни тръби разориха околните села, Рим обезплоди Италия, а след като хвърли Италия в клоаката си, той прати там и Сицилия, и Сардиния, и Африка. Римските водосточни тръби погълнаха целия свят. Тази клоака разина своята паст не само за града, но и за вселената. Orbi -i -i Вечен град, бездън на Клоака. И в тази област, както в много други, Рим дава примера. Париж следва този пример с което е свойствено на градовете средища на духовна култура. За нуждите на току-що изяснената от нас дейност под Париж има още един Париж, водосточният Париж с неговите улици, кръстопътища, площади, с заданените улички, с магистралите и с уличното движение. С тази само разлика, че вместо човешки потоци там тече тиня. Никой не бива да бъде ласкан, дори и един велик народ. Там, където има всичко, наред с величието, винаги се среща и нещо позорно. Ако Париж обединява едновременно в себе си Атина, града на просвещението, Тир, града на мубеществото, Спарта, града на храброста, Ниневия, града на чудесата, той обединява в себе си и Лутеция, града на Калта. Впрочем печатът на неговото му проличава и тук и титаническата зловонна мрежа на Париж в сравнение с другите архитектурни паметници осъществява същия странен идеал, които олицетворяват в сравнение с другите хора Макявели, Бейкън и Емирабо, грозно величие. Ако погледът можеше да проникне през повърхността, парижките подземия биха му се сторили като звездовиден корал. Гъбата има по-малко шупли и каналчета от буцата пръст с обиколка 6 мили, върху която почива старият голям град. Без да споменаваме катакомбите, които представляват друг вид подземие, без да вземаме предвид заплетената мрежа на газопроводите, нито сложната тръбна водоснабдителна система, завършваща с чешми. Подземните канали сами по себе си образуват под двата бряга на сена удивителна, потънала в мрак мрежа. Лабиринт, в който единствената пътеводна нишка е наклонът. Там, във влажната дрезгавина, пъплят плахове, рожби на втория Париж. Втори. Древна история на водостоците. Нека си представим, че повдигнем Париж като похлупък, тогава подземната мрежа на каналите ще очертае от птичи поред върху двата бряга нещо като огромен клон, скачен за реката. Околовръстният канал върху десния бряг ще бъде стъблото на този клон, вторичните канали ще бъдат разклоненията, а краищата, вейките. Това сравнение е много общо и не съвсем точно, понеже правият ъгъл, който е много често явление в тези подземни разклонения, много рядко се среща в растителния свят. Вие ще добиете по-правилна представа за този странен геометричен план, ако предположите, че върху тъмен фон е разхвърляна безразборно чудновата източна азбука, чието уродливи Букви са споени една с друга в пълен безпорядък, съвсем на слуки, то за чупките, то за краищата. Водосточните ями и подземните канали играеха важна роля в средновековието, в Византия и в Древния изток. Там се зараждаше чумата, там намираха смъртта си деспотите. Народните тълпи гледаха едва ли не са свещена боязан тези леговища на гниене, чудовищни люлки на смърта. Ямата с червеите в Бенарес е не по-малко страшна от лавовия ров в Вавилон. Според книгите на равините, Тегглад фаласър се е клел в името на Ниневийската помийна яма. Йохан Лайденски накара своята лъжелуна да изгрее от клоаката на Мюнстер, а неговият източен двойник, Емоканна, загадъчният пророк на Хорасан, накара своето лъжеслънце да изгрее от кечебската шахта клоака. Историята на Клаките отразява човешката история. Гемониите разказаха тайните на Рим. Парижките канали имат страшна история. Те са били гробище, но и убежище. Престъплението, умът, социалният протест, свободата на съвестта, мисълта, кражбата, всичко, което човешките закони преследват или са преследвали, се е крило в тези подземия. Майотинците, едно през 14 век, апашите през 15 век, хогенотите през 16 век. Иллюминатите, 2, през 18, подпълвачите, през 18. От там преди 100 години се подаваше нощем коварната кама, там се плъзваше под гоненият крадец. Гората предлагаше пещерите си, Париж, клоаките си. Просяшката с бирщина, тази галска пиа и и 3, смяташе клоаката като клон от двора на чудесата и вечер се спускаше, кръвожадна и присмехулна, в отверстието на улица му бю е като в удобно ложе. Съвсем естествено бе за хората чието ежедневно работно място без задънената уличка празни джоб или главореза, да намерят подслон през нощта под мушчето на Шменвер или в глухата Юрпоа. Затова тези места гъмжат от спомени. Всевъзможни призраци бродят из безлюдните коридори. Навсякъде гнилоч и смрад. Тук там е отдушник, през който Вион говори отвътре срабле, който е отвън. Клоаката на Стария Париж беше сборно място на всички неуспехи и на всички домогвания. Политическата економия вижда в нея само отпадъци, социалната философия вижда в нея отайка. Клоаката е съвестта на града. Всичко се стича тук и си дава очна ставка. В това призрачно подземе подземесета и много мрак, но няма вече никакви тайни. Всичко придобива истинския си облик или в крайен случай окончателния си облик. Купчината на има едно качество, тя не лъже. Тук е намерило обежище пълното непритворство. Може да се срещне маската на безидио, но картонът и канапите се виждат. Вижда се и лицевата и опаката и кратко страна, изваяни честно от кал. Фалшивият нос на скапени кратко съседствува. Всички излезли от употреба мръсути и на цивилизацията падат в тази бездна на истината. Където се свличат огромни социални пластове, те пропадат в нея, но в същото време излизат на показ. Това безразборно свличане е същевременно изповед. Тук вече няма място за измамна външност. Няма място за прикритие, гносотата сваля ризата си, тук цари пълна голота, разобличение на иллюзиите и миражите. Тук е само истинското, което се проявява при зловещото си разпадане. Действителност и небитие. Тук дъното на бутилка е свидетелство за пиянство, дръжката на кошница говори за слугуване. Тук зелевият кочан, който е имал литературни претенции, става отново зелев кочан, кралският лик на медната монета свободно зеленясва. Крачката на Кайф се слива с повръщането на фалстав. Златната монета от игралния дом се натъква на гвоздея, на който висика с от въжето на самообиеца, посиняло недоноще се търкаля по земята, повито в полата Спаети. Която е танцувала на последния карнавал в операта, съдийската шапка, която е садила хората, се въргаля редом с изгнилата пола на емарготон. Нещо повече от братство, свойско държане. Всичко, което се е гримирало, се измива тук с тиня. Тук се смъква и последното було. Клакът е циник. Тя казва всичко право в лицето. Тази откровеност на мерзкото ни се нрави, то разведрява душата. След като през цялото време сме гледали търпеливо на земята, как се перчат държавнически съображения, положена клетва, политическа мъдрост, човешко правосъдие, професионална честност, мима строгост на високопоставените, Неподкупност на магистратите, успокоително действува спускането в клоаката и видът на тинята, която напълно подхожда на мястото. Това същевременно е поучително. Както казахме преди малко, историята минава през клоаката. Въртоломеевите нощи се сцеждат капка по капка по уличните павета. Масовите народни кланета, политическите и религиозни изтребления минават през това подземие на цивилизацията и захвърлят тук труповете. Въображението на мечтателя вижда там всички исторически убийци, коленичили в омразния полумрак, изтриващи мрачно с савана си, препасан като престилка, следите на деянията си. Там е и Людовик 11, Веднос Тристан, Францискай и Джупра, Шарл 9 и майка му, Ришелё и Людовик 13, Лувоа, Лотелие, Ебер и Емаяр. Те стържат камъните и се опитват да заричат уликите на престъпленията си. Под сводовете кънтят метлите на тези призраци. Оттам дъха нескончаемото зловоние на социалните катастрофи. В тъмните агли просветват червени от блясъци. Стича се страшната вода, в която са се мили кървави ръце. Наблюдателят на обществените явления е длъжен да влезе в тия тъмни подземия. Те са част от неговата лаборатория. Философията е микроскопът на мисълта. Всичко се стреми да се изплъзне от зоркото и кратко око, но нищо не обягва. Излишно е да се увърта. Коя страна ще покажеш, ако извърташ? Позорната. Философията преследва с честния си поглед злото и не му дава възможност да изчезне безследно. Тя отгатва нещата в тяхната цялост, съдайки по полузаличените следи на разпадащото се, по смънените размери на изчезващото. Тя възстановява пурпурната мантия по парчето плат, жената, по нейната дрипа. По плаката възпроизвежда града, по калта съди за нарите. От отломката възстановява стомната или амфората. По отпечатъка на нокътя върху пергамента открива разликата между евреите от Юденгасе и евреите от гетото. Определя по това, което е останало, това, което е било, добро, зло, лъжа, истина, петното кръв в двореца, засъхналото мастило в пещерата, накапалата Лой в Вертепа, понесените изпитни, желаните изкушения. Гнусните оргии, привичките, придобити в порока, печата на проституцията в душите, поддали и кратко се от простащина, и следите от лакътя на Меселина върху дрехата на римския хамалин. Едно, метежници по времето на Шарл VI. Б. П. 2. Две, религиозна секта. Б. П. Три, Паплач, Исп. Б. П. Трети, Берюнзо. През средновековието за парижските канали се носеха легенди. Анри II се опита да ги изследва, но не успя. Преди един век само, според твърдението на Мерсие, Клоаката е била предоставена на произвола на съдбата и водите и кратко течали на воля. Такъв беше Старият Париж, разкъсвано тежби, нерешителност и лутания. Дълго време той остана доста див. По-късно 1989 година показа как градовете поумняват. Но в хубавото старо време столицата не беше особено разумна. Тя не умееше да си подрежда работите нито в материално, нито в морално отношение и не смогваше да премахне не само сметта, но и злоупотребите. Всичко се издигаше като препятствие, всичко ставаше тежък проблем. Клоаката, например, не се подчиняваше на никакъв план. И сред буклуците човек можеше да се оправи толкова, колкото и в града. Горе неразбория, долу непроходимост. Върху земята, смешение на езиците, под земята, преплетени канари. Вавилонско стълпотворение, съчетано с лабиринта на Дедал. Понякога на парижките водосточни тръби им хрумваше да придойдат като че ли този презрян нил изпадаше внезапно в ярост. Случваха се, отвратително бедствие, наводнение от нечистотии. Сегистуги стомахът на цивилизацията не смилаше добре храната, клоаката връщаше съдържанието си към гърлото на града и Париж усещаше в устата си вкуса на тинята си. Този вкус на клоака напомняше обризение и беше полезен. Един вид предупреждение, което впрочем се посрещаше с неудоволствие. Градът се възмущаваше, че неговата тиня е толкова дръска и не допущаше възвръщането на нечистотиите. Да се изтикват до край. наводнението през 1802 година още живее в паметта на 80-годишните парижани. Тинята се разля на 4 посоки по площад Виктуар, където се издига статуята на Людовик 14. Тя нахлу по улица Сент-Оноре през двете отверстия на канала на Шанзелизе, по улица сен флорантен от клоаката Сент-Флорантен, по улица Пьера Поасон от клоаката Присонри. По улица Попенкур от клоаката Шменвер. По улица Рокет от клоаката на улица Лап. Заляка навката на бульвар Шанзелизе на 35 см височина. Поплавне чрез водоотвода на Сена, действащ в обратна посока, проникна чак до улиците Емазарини. Ешуде и Маре, където се разля по протежение на 109 метра и спря на няколко крачки от къщата. Където бе живял Расин, оказвайки по тоя начин по-голяма почет в 17 век на поета, отколкото на краля, достигна най-голяма дълбочина на улица сен пьер където се издигна на три стъпки над точното отверстие, а най-много се разля по улица Сен-Сабен, където покри платното по протежение на 238 метра. В началото на този век парижката клоака беше все още таинствено място. Калтан никога не се ползува с добро име, но тук лошата и кратко слава граничеше с ужас. Париж знаеше смътно, че под него се растила страхотно подземие. Сравняваха го с чудовищното блато на Тива, където гъмжали стоношки, дълги 15 стъпки, и където би могъл да се окъпе хипопотам. Високите бутуши на каналджиите никога не прекрачваха известни предели. Не беше още далеч времето, когато галютите на уличните чистачи, върху които Сенфуа се побратимяваше с мърки с креки, се изпразваха направо в клоаката. Колкото до прочистването, остаряха тази грижа на дъждовете, които още повече задръстваха каналите, вместо да ги отпушат. Рим окръжаваше все пак клоаката си с известна поетичност, давайки и кратко името гемонии. Париж оскърбяваше своята, наричайки я вонеща яма. Науката и суеверието еднакво се ужасяваха от нея. Вонещата яма вдъхваше еднакво отвращение както на хигиената, така и на народните предания. Призракът на сърдития монах се роди под смрадните сводове на клоаката Муфтар. В клоаката на улица Баририри хвърляха труповете на мармозетите, Едно. Фагон отдаваше смъртоносната черна треска през 1685 година на непокритата клоака в квартала Маре, която заела чак до 1833 година на улица Сен Луи, почти срещу фирмата на Месаже Галам. Клоаката, отваряща се на улица Мортири, беше известна с епидемиите, които пораждаше. Желязната си решетка с издадени краища, напомнящи челюсти, тя се беше разинала като ламя в тази прокълната улица и изригваше пъклена смрът върху хората. Народното въображение подправяше тези мрачни парижски умивалници с грозната си представа за вечността. Клоаката беше бездънна. Тя беше самата преизподня. На полицията и на умна и кратко идеше да изследва тези прокажени тунели. Кой би посмял да се пребори с неведомото, да забие сондата в мрака, да изследва бездната? Страшно нещо. И все пак един човек пожела да стори това. И клоаката си намери своя Христофор Колумб. Един ден през 1805 година, по време на едно от редките пребивавания на императора в Париж, министерът на вътрешните работи, някой си Гюкре или Крете, присъствувал на сутрешния туалет на повелителя. От площад карусел дорител от дрънченето на събите на легендарните войници на Републиката и Великата империя. Пред вратата на Наполеон се тълпели героите от Рейн, Еско, Адидже и Нил, бойни другари на Жубер, Десе, Марсо, Ош, Клебер, въздухоплаватели от Флериус, гренадири от Майнц, понтонери от Генуа, хусари, на които се бяха любували пирамидите, артилеристи, издраскани от снарядите на Жуно, кирасири, които бяха превзели штурм за потвената в Жуидер флота. Едни бяха придружавали Наполеон на моста при Лоди, други се бяха били с смюра в окопите при Мантуа, Трети бяха изпреварили лан в длъбнатия път за Монтебелло. Цялата Наполеонова армия беше там по онова време, в двора на Чуилери, представена с по една рота или взвод, охраняваща съня на императора. Това беше блестящата епоха, когато Великата армия беше оставила зад себе си Амаренго в очакване на Остерлиц. «Ваше Величество», каза министърът на вътрешните работи на Наполеон, «вчера видях най-смелия мъж в империята ви. Кой е той?» Обърна се рязко към него Наполеон. И какво е направил? Той възнамерява да направи нещо, Ваше Величество. А какво е именно? Да проучи парижските канали. Такъв човек действително съществуваше и той се казваше Берионзо. Едно, съветници на Шарл Ви, Б, П, Р, четвърти, неизвестни до сега подробности. И действително каналите бяха прегледани. Опасен поход. Нощно сражение с чумата и задушливите изпарения. И същевременно пътешествие, богато с находки. Един от участниците в тази експедиция, умен работник, тогава съвсем млад, разказваше преди няколко години различни любопитни подробности, които Берюнзо е сметнал за уместно да пропусне в доклада си до полицейския префект като недостойни за административния стил обеззаразителните способи по онова време са били доста примитивни. Берюнзо едва успял да премине първите разклонения на подземната мрежа и 8 от 20-те му помощници отказали да продължат по-нататък. Начинанието било сложно. Преглеждането на каналите налагало почистване. Трябвало да се чисти и същевременно да се размерва. Да се отбележат входовете на каналите, да се преброят решетките и отверстията, да се установят разклоненията, да се посочат местата, където се вливат нови канали, да се очертаят границите на различните водоемни басейни, да се измери дълбочината на малките канали, скачени за главния. Да се определи височината под ключовия камък на всеки тунел, както и широчината не само в основата, но и при петите на сводовете да се определи най-сетне нивото на водата във всяка главна водосточна тръба, независимо от това, дали идва от друг канал, или от земната повърхност. Мъчно напредвали. Често спуснатите надолу стълби потъвали в три педи Фенерите едва докали сред отровните изпарения. От време на време изнасяли навън някой припаднал чистач. Имало места, където внезапно зимвала бездна. Почвата се била срутила, плочите потънали и клоаката се била превърнала в бездънен кладенец. Не ли здрава почва. Един човек внезапно изчезнал. С голяма мъка го измъкнали. Следвайки наставленията на фуркроа, панели на известни разстояния, на сравнително прочистени вече райони, големи сандаци с кълчища, напоени с смола. На места стената била покрита с уродливи гъбести израстъци, напомнящи тумори. Дори и камъкът като че боледувал в тази отровна атмосфера. Берионзо започнал проучването си отгоре надолу При раздела на двете водосточни тръби под Гран Юрюр той разчел върху един издаден камък датата 1550 година. Тази дата показвала докъде бил стигнал Филибер Дьолорм, когато бил натоварен от Анри II да проучи подземните канали на Париж. 16 век беше сложил печата си върху плаката. Берионзо намерил следи от експедиция предприета през 17 век, в канала Понсо и канала на улица Диедютъмпл, чието сводове били построени между 1600 и 1650 година. Както и следи от проучвания през 18 век в западния сектор на главния канал, заслън с плочи и покрит със свод в 1740 година. Тези два свода, особено по-новият, построен през 1740 година, бяха по-напукани и порутени от зидарията на околовръстния канал, датиращ от 1412 година. Когато потокът течаща вода в Менил Монтан бил произведен в главен канал на Париж, повишение, което напомня назначението на някой селянин за кралски прислужник. Все едно Жан Глупака, преобразен в Жан Хубавеца. Тукта ме се натъкнали, изглежда, на някогашни карцери, издълбани в самите водосточни канали, по специално под двореца на правосъдието. Отвратителен инпейс. В едната от тия килии висял на шийник. Зази ги всичките. Имало и необикновени находки, между другото и скелетът на изчезналия през 1800-та година от зоологическата градина Орангутан, чието пропада невероятно има известна връзка с безспорно сензационното появяване на дявола в улицата на Бернардинците през последната година на 18-то столетие. Бедният дявол в края на крайщата се удавил в клоаката. По дългия сводест кулуар, който извежда при Аршмарион, Разузнавачите били изненадани от един напълно запазен в кош. кож. В тинята, с която чистачите били почнали да се справят смело, изобилствували навсякъде скъпоценни предмети, златни и сребърни бижута, скъпоценни камъни, монети. Ако някой, гигант би председил тази клоака, в цетката му би се събрало богатството на вековете. При раздела на двете разклонения на улица Тампл и улица Сентавла намерили странна хугенотска отливка, на едната страна на която била изобразена свиня е кардиналска шапка на глава, а на другата – вълк с папска тяра. Най-изненадваща находка ги очаквала при входа на големия канал. Някога той бил затворен с решетъчна врата, от която били оцелели само пантите. На една от тях висял мръсен и безформен парцал, който вероятно се бил закачил на времето мимоходом и продължавал да се развява в мрака и да се докъсва. Бериозо доближил фенера си и го разгледал. Парцелът бил от тънка беатиста и на един от поздравите е ричала извезана хералдическа корона над шест букви лобесп. Корона на Маркис, а шесте букви означавали лобеспин. Оказало се, че пред тях виси останка от смъртния саван на Марат. На младини Марат имал любовни увлечения. Това било по времето, когато служил в двора на граф Дартуа като лекар при конюшните. От любовната му връзка. Потвърдена от историята, с една знатна дама му бе останало това платно, било случайно попаднало у него, било скъп спомен. След смъртта му го обвили в него, понеже не намерили в дома му нищо по подходящо. Стари жени натъкмили за гроба кървавия приятел на народа в същото платно, в което бил изпитал любовни наслаждения. Берюзо го отминал. Оставили дрипата, където си била. Дали от презрение, или от почет? Марът заслужаваше и двете. Освен това пръстът на съдбата тук личеше много явно, за да се осмели някой да я докосне. Впрочем редно е да се оставят дробните останки на мястото, което сами са си избрали. Но реликвата беше необикновена, в нея се бе загръщала маркиза и бе изгнил мърът. Тя бе минала през пантеона, за да стигне до плаховете на клоаката. Тази тъкан от брачно ложе, чието гънкивато би нарисувал с голяма охота някога, бе заслужила в края на краищата втренчения поглед на Данте. Цялостното обхождане на подземните канали за нечистоти и продължило 7 години, от 1805 до 1812. Успоредно с прегледа Беринзо набелязвал, ръководил и извършвал значителни подобрения. През 1808 година той снижил основната плоча на Понсо и откривайки нови тунели, разпрострял през 1809 година канализационната мрежа под улица сен чак до Фонтана Иносан. През 1810 г. под улица Фроаманто и под Салпетриер, 1811 г. под улица Нюфдептипер, под улица Май, под улица Ешарп, под Кралския площад, през 1812 г. под Рю Дюлапе и под шосето за Антен. Същевременно той обеззаразил и хигиенизирал цялата мрежа. Още втората година Берюнзо взел за свой помощник Зет Синарго. Така в началото на този век старото общество изгреба двойното си дъно и приведе Фред Клоаката си. Ако не друго, поне каналите бяха прочистени. Лъкатушна, пропукана, с изкъртена настилка, олющена, изпъстрена с странни завои, сями по дъното, с необосновани на горнища и на долнища, зловонна, дива, свирепа, потънала в мрак. С белези от рани по плочите и стените, зловеща, такава бе, ако се върнем назад в миналото, парижката клака. Разклонения във всички посоки, пресичащи се тунели... Малки израстъци във форма на пачи крака или звезди като приминиране, слепи проходи, задънени канали, пропити от цели разходове, смрадни помийни ями, влажни лише и по стените, сеждащи се капки от таваните, тъмнина. Едва ли имаше нещо по-ужасно от тази стара гробница Клоака, храносмилателен апарат на Вавилон, пещера, трап, бездна, прорязана от улици, бърлога на Титани. Където духът мислено вижда как броди в мрака сред нечистотиите, които някога са били великолепие, огромната сляпа картица, миналото. Такава беше, повтаряме, клоаката някога. Ви, напредъкът, осъществен днес. Днес клоаката е чиста, ледена, с прави канали, благопристойна. Тя почти напълно се покрива с идеала за заслужаваща уважение, както се казва в Англия. Тя е прилична, сивкава, прокарана строго, с една дума, издокарана до край. Прилича на доставчик, издигнал се внезапно до държавен съветник. Вътре е почти съвсем светло. Тинята се държи направо чинно. На пръв поглед бихте могли да вземете каналите за разпространените някога тайни проходи, така удобни за изплъзване на монарсите и князете в хубавото старо време, когато народът обичаше своите крале. Сегашната клоака е едва ли некрасива. В нея има единен стил, класическият праволинеен александрийски стил който, изгонен от поезията, изглежда, се е приютил в архитектурата и проличава във всеки камък на този дълъг, сенчест, в свод. Всеки водосточен канал е аркада. Влиянието на улица Ривори се разпростира дори в клоаката. Впрочем безспорно геометричните линии са най-на място именно в подземната канална мрежа на големите градове. Там всичко трябва да бъде подчинено на принципа за най-късото разстояние. Клоаката днес е придобила едва ли неофициарен вид. Дори полицейските доклади, когато се занимават понякога с нея, не си позволяват непочтителност. Административният език си служи с благородни и достойни наименувания. Някогашното черво днес се нарича галерия, дубката, контролна шахта. Вион мъчно би разпознал някогашния си нощен пристан. Тази подземна мрежа все още е населена, както от незапомнени времена, с гризачи, по-много от когато и да било. От време на време някой стар мостъкът плъх се осменява да покаже глава от прозореца на клоаката и да погледа минувачите. Но и това животинче се опитомява, доволно от подземния си чертог. Клоаката вече е загубила първобитния си див изглед. Дъждът, който замърсяваше някогашната клоака, измива днешната. И все пак не бъдете много доверчили. Еми не се я напуснали. Тя е по-скоро притворна, отколкото безупречна. Каквото и да правят полицейската префектура и комисията по хигиенизирането, въпреки всички обеззаразителни мерки, тя вони съмнително. Също както Търтюв след изповед. Трябва да признаем, че понеже в крайна сметка, измитайки сметта, клоаката все пак отдава почит на цивилизацията, а съвестта на Търтюв представлява известен прогрес в сравнение с Авдиевата конюшня. Парижката клоака се е усъвършенствувала. Нещо повече от прогрес – преврат. Истински преврат дели някогашната и днешната клоака. Кой е извършил този преврат? Човекът, когато всички са забравили и когато преди малко назовахме, Бериунзо. Чести, бъдещ напредък. Прокопаването на парижската канализация не е дребно начинание. Последните 10 века не успяха да го завършат, както не успяха да дадат завършен облик и на Париж. Клоаката всъщност отразява всички фази на развитието на Париж. Тя представлява като мрачен подземен полип с хиляди пипала, който нараства отдолу успоредно с нарастването на града отгоре. Всеки път, когато градът прокара нова улица, клоаката протяга ново пипало. Старата монархия беше построила само 23 300 метра водосточни тръби. В това положение се намираше Париж на 1 януари 1806 година. От тази епоха насам, след малко ще се върнем пак на нея. Работата беше възобновена успешно и продължена енергично. Наполеон построи. тези цифри не са лишени от интерес, 4804 метра. Людовик 18, 5709, Шарл Екс, 10836, Луи Филип, 89.20. Републиката от 1848 година, 23381, сегашният строй, 70500, Общо в настоящия миг 226 610 метра, 60 мили водосточни тръби Необятна парижка отроба Невидима, вечно разрастваща се разклонена растителност Огромен, неизвестен на хората строеж Както се вижда, паришкият подземен лабиринт днес е почти 10 пъти по-дълъг, отколкото в началото на века Човек мъчно може да си представи колко настойчивост и усилия са били нужни за да се доведе клоаката до днешното относително съвършено състояние. Старата монархическа администрация и революционните власти през последното десетилетие на 18 век с голяма мъка успяха да пробият пред телевги водосточни тръби, които съществуваха преди 1806 година. Всевъзможни пречки спъваха това начинание, едни, породени от естеството на почвата, други, свързани с предразсъдъците на парижкото трудещо се население. Париж е построен върху скалист пласт, който трудно се поддава на кирката, на мотиката, на сондата, на човешката ръка изобщо. Нищо помъчно за пробиване и копаене от тази геоложка формация, върху която е изградена чудната историческа формация, носеща името Париж. Щом започне работа в тази насока, щом се навлезе в този наносен пласт, възникват безчислени подпочвени препятствия. Течни глини, подземни извори, твърди скали, меки, дълбоки кини, носещи в езика на професионалистите името Суглинки. Кирката се забива мъчно във варовитите скали, които се редуват с тънки, глинести жилки и шисти, в чието пластинки са сраснали в каменени раковини, съвременници на доисторическите океани. Понякога подземен поток внезапно пробива започнатия свод и залива с вода работниците. Или свличащ се емергел си проправя път и се сгромолясва като водопад, разрушавайки като стъкло и най-дебелите подпорни гради. Съвсем когато се наложи, без да се прекъсва корабоплаването и без да се изпразва каналът, да се прокара главният водосточен канал под канала Сен-Мартен, леглото на канала се пропука. Водата внезапно на в подземната строителна галерия, помпите се оказаха недостатъчни. Трябваше един водолаз да намери пукнатината в устието на канала и с голяма мъка успяха да я запушат. Другаде, край сена и при това доста далеч от реката, както, например в Белвил, Грантрю и Пасажа Люниер се срещат подвижни пясъци, в които се затъва и в които човек може да се стопи пред учители. Прибавете задушаването от отровните изпарения, затрупването от свличания на терена, внезапните срутвания. Прибавете тифуса, от който рано или късно заболяват всички работници. В наши дни, след като беше прокопана галерията Криши Солей, по който да мине главният водопровод за Урк, работа, извършена в траншеи, на 10 метра дълбочина. След като беше засводен биев от булеварто Питал до сена, през рутени терени, чрез изкопи в гнили основи и чрез поставяне на подпори, след като, за да освободят Париж от буйните води на Монмъртр и за да отводнят блатото от 9 хектара, което се растилаше край градската врата Мартир, построиха каналите от градската врата Бланш до пътя за обервилие в продължение, на 4-месечна денонощна работа, на 11 метра дълбочина, след като построиха под земята, без открити траншеи. На 6 метра дълбочина, невиждан до тогава способ, водосточната тръба под улица Бардюбек умря ръководителят Моно. След като заслоди 3000 метра водосточни тръби на най-различни места в града, от улица Травесия Сент-Антоан до улица Лусин. След като освободи от дъждовните води кръстопътя сан чрез разклонението под Арбарет, след като построи водосточния канал Сен-Жорж върху заскалени и бетонирани в подвижния пясък основи. След като ръководи опасното понижаване на дъното на разклонението Нордам Дю Назарет, умря инженер Дюло. Не е издаден бюлетин за тези смели подвизи, макар че те са пополезни от безсмислената сеч по бойните полета. През 1832 г. парижските водосточни тръби далеч не бяха в днешното си състояние. Берюнзо положи началото, но трябваше да избухне холера, за да се решат градските власти да предприемат по-късното им широко преустройство. Колкото и чудно да изглежда това... Например през 1821 година част от околовръстния канал, носещ името Голям канал, както във Венеция, се точеше по улица Гурт под открито небе. Едва в 1823 година Париж намери в кесията си необходимите 266 080 франка и 6 сантима, за да прикрие този срам. Трите шахти на улица Комба, Кюнет и Сенеманде, снабдени солей, различни приспособления, утайници и пречистителни разклонения, датират едва от 1836 година. Утробата на Париж, както казахме, бе подновена и десеторно разширена едва от четвърт век насам. Преди 30 години, по време на възстанието на 5 и 6 юни, на много места клоаката си беше останала в предишното състояние. Голям брой от днешните изпъкнани улици бяха тогава вдлъбнати по средата, често в най-низката точка, където се срещаха на долнищата на улицата или на кръстопътя, имаше широки четвърти решетки с дебели пречки, излъскани от краката на минувачите, те представляваха опасност за колите, понеже конете се плъзгаха по тях и падаха. Органите по поддържане мостовете и пътищата бяха кръстили тия ниски точки и решетките с изразителното име, късъс едно. В 1832 година на много улици, например Етуал, Сен-Луи, Тампл, Виедю Тампл, Назарет... Фолиемеликур, Кеофлор, Птимюск, Норманди, Понтобеиш, Маре, предградието Сен-Мартен, улица Нордам де предградието Монмъртр, улица Гранжбатлиер, Шанзелизе, улиците Жакоб и Турнон, старата готическа клоака разтваряше цинично своята пъст, громадни зинали дубки. обградени по някога с недялани камъни, невероятно безочие. През 1806 година Париж, кажи речи, не беше мръднал от цифрата, установена през май 1663 година, 5328 тоаза. След Берюнзо, на 1 януари 1832 година, каналната мрежа беше достигнала 40300 метра. От 1806 до 1831 бяха построявали средно по 750 метра годишно, а след това всяка година по 8 и дори 10 000 метра галерии, изидани от каменно трошени материали, сварен раствор, върху бетонни основи. Като се сметне по 200 франка метра, 60 телевги водосточни тръби на днешния Париж струват 48 милиона. Освен економическия напредък, който изтъкнахме в началото, с въпроса за Парижската клоака са свързани сериозни проблеми на обществената хигиена. Париж се намира между два пласта воден и въздушен. Водоносният пласт, на два пъти вече достиган с сонди, лежи на доста голяма дълбочина върху пласт от зелен пясъчник между Креда и Юрски варовик. Този пласт представлява кръг с радиус 25 левги. От него извират множество реки и потоци. С чашата вода, налята от кладенец в гренел, вие пиете водата на Сена, Емарна, Йона, Оаза, Ена, Шер, Виена и Луара. Подпочвената вода е здравословна, тя идва най-напред от небето, а после от земята. Въздушният пласт е нездравословен, той идва от колаката. Всички отровни изпарения на клоаката се смесват с диханието на града и затова той има лождах. Научно е било установено, че въздухът над едно турище е по-чист от въздуха над Париж. След известен срок, благодарение на прогреса, благодарение на усъвършенствуването на машините и широкото разпространение на науката, водата ще бъде използвана за прочистване на въздуха, т.е. за да измие клоаката. Ясно е за всички, че под измиване на клоаката ние разбираме връщане на тинята в земята. Натуряване на почвата, оплодотворяване на нивята. Това просто мероприятие ще намали нищетата и ще подобри здравословното състояние на цялото общество. За сега, ако вземем ловър за главина на това заразно коляло, борестите на Париж се ширят на 50 левги около него. Бихме могли да кажем, че от 10 века на сам клоаката е язвата на Париж. Водите от каналите са отрова в неговата кръв. Народният инстинкт никога не се е лъгал. Занаятът на уличните чистачи някога се е считал от народа почти толкова опасен и толкова противен, както и удирането на кожи, което дълго е внушавало отвращение и е било предоставяно на палачите. Необходимо било да предложат високо възнаграждение, за да накарат някой зидър да слезе в смрадното подземие. Чистачът не се решавал да спусне стълбата си долу. Има и поговорка дори, слезеш ли в колаката с един крак си в гроба. Всевъзможни грозни предания... Както вече казахме, обвиваха в ужас този бездънен умивалник. Страшна подземна мрежа, която носи отпечатък както от природните, така и от човешките революции и където са съхранени следите на всички катакризми, от ръковините по време на потопа до парцела от Саванана. Марът. Едно, Капан. Лът. Б. Пъръ. Книга Трета. Кал и душевна сила. Ай. Клоаката и нейните изненади. Жан Балжан се намираше в Клоаката на Париж. Още една прилика на Париж с морето, и в Париж, както в океана, плувецът може да потъне. Главоломен преход. Самото сърце на града Жан Вължан се беше озовалван от него. Само за миг, докато повдигна капака и го спусна след себе си, той мина от ярката дневна светлина в пълната тъмнина, от в полунощ, от трясък в тишина, от вихара на грамотевиците в застиналия гробовен покой и благодарение на още по-невероятен на съдбата. Отколкото на улица Полонсо, от смъртна опасност, съвършена сигурност. Внезапно попадна в подземие. Изчезна в тайните килии на Париж. Напусна улицата, където навред се ширеше смърт, заради гроба, в който трептеше живот. Необикновени мигове. Жан Вължан остана зашеметен няколко секунди. Ослуша се за Маян. Спасителният капан се разина пред нозете му. Небесното милосърдие го укриваше вероломно. Благословена засада, устроена от провидението, само че раненият не се движеше и Жан Валжан не знаеше дали носи в бездната жив човек или мъртвец. Първото му усещане беше пълна слепота. Той внезапно престана да вижда. Стори му се също, че внезапно облуша. Не чуваше нищо. Благодарение на дебелия пласт Земя, който го делеше от улицата, яростният ураган на клането, който бушуваше на няколко стъпки над него, стигаше до ушите му смътно и приглушено, като неясен ропот. Той почувствува твърда почва под краката си. Това беше важното. То му стигаше. Простря напред едната си ръка, после другата, и от двете страни до косна стена. Разбра, че колуарът е тесен. Подхлъзна се и си даде сметка, че плочата под краката му е мокра. Опипа предпазливо пода с крак, опасявайки се от някоя дупка, помийна яма или пропаст. Установи, че каменната настилка продължава. Смрадна, задушлива струя му напомни къде се намира. След няколко секунди започна да вижда. От отдушника, през който се беше проврял, проникваше бледа светлина, а и погледът му свикна стъмнината. Той различи за обикалящата го среда. Коридорът, в който се беше погребал... Едва ли друга дума би могла да предаде по-правилно положението му, беше зазидан зад него. Той представляваше един вид сляпа уличка, която на професионалния език се нарича сляп канал. Пред него се издигаше втора стена, стена от непрогледен мрак. Светлината на отдушника угасваше на 10-12 крачки от мястото, където беше застанал Жан Вължан, и влажната стена на клоаката се белееше смътно само на няколко метра пред него. Отвъд тях, непрогледна нощ. Зловещо беше да се проникне в нея, тя сякаш щеше да го погълне навеки. Но все пак той можеше и трябваше да си проправи път през тази стена от тъма. Не само това, налагаше се да побърза. Жан Валжан си помисли, че както той беше забелязал решетката, и войниците можеха да я видят и всичко зависеше единствено от тази случайност. Те също можеха да се спуснат в шахтата и да я претърсят. Нямаше нито минута за губене. Той бе оставил Мариус на земята, сега го вдигна, метна го на плещите си и тръгна напред. Навлезе решително в тъмнината. Всъщност, те не бяха толкова близо до спасението, както си въобразяваше Жан Вължан. Очакваха ги други опасности, да реч не по-малки обаче. След мълния носния вихър на боя, пещера, изпълнена с отровни изпарения и засади. След хаоса, клоака. Жан Вължан беше паднал от единия кръг на ада в друг. След като измина 50 на крачки, той беше принуден да спре. Пред него възникна един проблем. Подземният коридор се опираше в друг напречен коридор. Имаше два пътя. Кой да избере? Надясно или наляво трябваше да завие. Как да се ориентира в този черен лабиринт? Казахме вече, че в подземната мрежа има една единствена пътеводна нишка, наклонът. Ако следва наклона, ще излезе при реката. Жан Валжан тутакси разбра това. Той си каза, че по всяка вероятност се намира в клоаката под харите и че ако тръгне наляво и следва наклона, след четвърт час ще стигне до някое отверстие при сена между Пунтошанж и Поньов, т.е. ще попадне посред бял ден в най-оживения квартал на Париж. А може би тунелът ще го изведе до контрол на шахта на някой кръстопът. Смаяните минувачи ще да видят как внезапно двама окървавени мъже изникват изпод краката им. Веднага ще се притекат градски сержанти, ще алармират най-близкия полицейски пост. Щяха да го уловят, преди още да е излязъл. По-добре беше да потъне в лабиринта, да се довери на тъмнината и да остави в ръцете на провидението грижата за изхода. Жан Валжан тръгна обратно на наклона, като завинадясно. дясно. Когато отмина ъгъла на галерията, далечната светлинка на отдушника изчезна, тъмната завеса пак се спусна пред очите му и го ослепи. Той обаче продължи да крачи напред, колкото можеше по-бързо. Преметнал бе ръцете на Мариус около шията си, а краката на младежа висяха на гърба му. С една ръка държеше китките му, а с другата опитваше стената. Бузата на Мариус се опираше до неговата и лепнеше, понеже беше окървавена. Той усещаше как топлата струя, която идваше от Мариус, се стичаше по него самия, прониквайки през дрехите му. Обаче влажният дъх до ухото му, където бе долепена устата на Мариус, свидетелствуваше за дишане и следователно за живот Коридорът, в който Жан Валжан пристъпваше сега, беше по-широк от предишния. Жан Вължан се придвижваше с мъка Водата от Валерия предната нощ дъжд не се бе оттекла напълно и образуваше малко поточе по средата на плочника Той трябваше да върви долепен до стената, за да не стъпва във водата Напредваше слепешком Приличаше на нощните обитатели, които се движат пипнешком в невидимото, залутани в подземните артерии на мрака. И все пак полека-лека, било поради бледи отражения на далечни от било понеже очите му свикнеха тъмнината, той започна да вижда по-малко и да различава смътното стената, която докосваше, то свода, под който минаваше. Зеницата се разширява нощем и открива в края на крайщата светлина в мрака, както душата израства в страданията и познава чрез тях Бог. Все по-трудно ставаше да се ориентира. Скицата на водосточните тръби съответствува, така да се каже, на плана на улиците над тях. Тогава в Париж имаше 2200 улици. Представете си под тях гората с тъмни преплетени клони, наричана Клоака. Ако бихме се единили всички съществуващи тогава водосточни тръби, дължината им би достигнала 11 левги. Споменахме по-горе, че сегашната водосточна мрежа... Благодарение на усиленото строителство през последните 30 години, е дълга най-малко 60 левги. Жан Валжан се заблуди още в самото начало. Той си въобрази, че е под улица сен и можеше само да се съжалява, че не бе действително там. По улица сен минава стар каменен водосток, който датира от епохата на Людовик 13 и който отива право в главния канал, наречен Големия канал. С един единствен завой при някогашния двор на чудесата и едно единствено разклонение – Клоаката Сен Мартен, чието четири ръкава се пресичат във форма на кръст. Но тръбата под пти Трюандри, чието отверстие се намираше близо до кръчмата, Коринт, никога не се е свързвала с канала под улица Сен -Диони. Тя извежда в клоаката на Мон и Жан Валжан беше тръгнал именно по нея. Тук можеше да се загуби на всяка крачка. Клоаката Монмартър е един от най-оплетените сектори на старата мрежа. За щастие Жан Валжан беше отминал водостука на харите, Чиято скица представлява гора от преплетени мачти. Но по пътя му го очакваха доста объркващи пресечки и кръстопътя, защото и каналите са своего рода улици, които израстваха като въпросителни пред него. Най-напред вляво от него, обширната клоака Платриер, напомняща китайска кръстословица с хаотичните си и преплетени водостоци в форма на буквите ТИЗИ под Пощенската палата. Под ротондата на житния пазар и кратко чак до Сена, където завършва с два канала във форма на Ви. После, в дясно, извитият тунел под улица Кадран с трите си слепи водостока, напомнящи три заба. Освен това, пак вляво, разклонението под улица Май, което още при входа си образува нещо като вила и многобройни лакатушения се влива в големия утайник под лувара, разклоняващ се във всички направления. И най-сетне, в дясно, водосток под улица Жоньор, без да се броят малките израстъци от двете страни, преди да стигне до околовръстния канал който единствен можеше да го отведе до някой по отдалечен и следователно по безопасен изход. Ако Жан вължан имаше поне до някъде представа за това, което описваме тук, той тук си би разбрал, само по опипването на стената, че не се намира в подземната галерия на улица Сендиони. Вместо стария дялан камък, вместо някогашната архитектура, кралски надмен на дори в клоаката, с основна плоча и цоки от гранит, споени с гъст варен раствор, който струваше 800 ливри тоаза. Той щеше да напипа под бланта си съвременния по-економичен буржуазен строеж, строителен камък с варен разтвор върху бетонни основи, който струва 200 франка квадратният метър, или така наречената, зидария с материали. Той обаче нямаше понятие от всичко това. Придвижваше се твърдо напред, изпълнен с тревога, без да вижда нищо, без да има представа къде се намира, изцяло на произвола на случайността, т.е. в ръцете на провидението. Трябва да признаем, че постепенно го обземаше ужас. Мръкът, който го обгръщаше, проникваше и в душата му. Той си проправяше път сред загадъчното. Проходите на клоаката са опасни. Те се преплитат шеметно. Зловеща е от частта на заблудилия се в този паришна мака. Жан Валжан беше принуден да търси и да намира пътя си, без да го вижда. В пълната неизвестност, всяка крачка, която се осмеляваше да направи, Можеше да се окаже последната му стъпка. Как да се измъкне от тук? Ще намери ли изход? Ще стигне ли на време до него? Дали необятната подземна гъба с каменни шупли ще го пропусне през себе си, за да излезе от другата и кратко страна? Няма ли да стигне до някой неочакван непроходим възел? До непреодолимо препятствие. Дали няма да умрат, Мариус от загуба на кръв, той от глад. Нима ще се загубят двамата тук и ще се превърнат в два скелета в някой ъгъл под непрогледната нощ? Жан Валжан не знаеше нищо. Задаваше си тези въпроси, без да може да им отговори. Отробата на Париж е пропаст. Подобно на древния пророк, той беше попаднал в търбух на чудовище. Внезапно забеляза нещо изненадващо. Най-неочаквано, както си вървеше напред, почувствува, че вече не се изкачва. Водното течение прискаше петите му. Вместо да залива върховете на обувките му, водосточната тръба се спущаше надолу. Защо? Нима щеше внезапно да излезе при сена. Тази опасност беше голяма, но още по-опасно беше да се върне назад. И той продължи да се придвижва напред. В действителност, той не отиваше към сена. Теренът на Париж върху десния бряг е изгърбен по средата и водите на единия скат се вливат в сена, а на другия, в големия канал. Гребенът на възвишението, което съставлява вододелът, очертава доста причудлива линия. Най-високата точка, където водостоците се раздвояват, се намира за клоаката Сентавуа след улица Мишел Локонт, за клоаката на Лувара, до Буревардите, а за клоаката Мон Мъртр, близо до Халите. Жан Вължан беше стигнал именно до тази връхна точка. Сега той се спускаше към околовръстния канал. Беше на път. Без сам да подозира. Всеки път, когато срещнеше разклонение, той опитваше агрите и ако новият проход се окажеше по-тесен, не завиваше по него, а продължаваше направо, разсъждавайки съвсем логично, че всеки по-тесен проход ще завърши с сляп водосток и само ще го отдалечи от целта му, тоест от изхода. Така той избягна четирите капана, които му поставяше тъмнината, или четирите лабиринта, които изброихме преди малко. По едно време почувствува, че напуща парализираните от метежа квартали, в които барикадите бяха преустановили всяко движение и върви под нормално живеещ град. Над главата му внезапно се раздаде грохот надалечна, но продължителна грамотелица. Трополенето на колите, според собствените му изчисления вървеше от около половин час, а не беше и помислял да си почине. Само беше уловил Мариус с другата си ръка. Мръкът бе станал още по-дълбок, но той му действуваше успокоително. Внезапно сянката му се очерта пред нозете му. Тя се изрисува върху бледо червеникавото отражение, което обагреше леко плочника под краката му и свода над главата му и се плъзгаше в дясно и вляво по двете лепкави стени на коридора. Жан Валжан се обърна с Майан. Зад него, в края на коридора, на огромно разстояние, или тъй по нему се стори нему, пронизвайки гъстия мрак, като устремено към него око гореше зловеща звезда. В клоаката беше изгряла мрачна звезда, окото на полицията. Зад тази звезда се клатушкаха смътно 8 или 10 черни сенки, удължени, неясни, заплашителни. Втори, пояснение, през деня на 6 юни бе издадена заповед да се претърсят водостоците. Опасяваха се да не би победените да са намерили убежище в тях и докато генерал Бюжо прочистваше надземния Париж, префектът Джиске трябваше да преруви подземния Париж. Двойна съгласувана операция, която изискваше двойна стратегия от страна на властта. Представена горе от войската, а долу от полицията. Три отряда от агенти и чистачи се заеха с огледа на подземната мрежа на Париж, първият – по десния бряг, вторият – по левия, а третият – сите. Полицаите бяха въоръжени с карабини, пистолети, саби и ками. Светлината, която в този миг беше насочена към Жан Валжан, идваше от фенера на патрула, обхождащ клоаката на десния бряг на сена. Този патрул беше прегледал кривата галерия и трите слепи водостока по турица кадран. Докато полицаите шареха с фенера си из заданените канали, Жан Вължан беше стигнал до входа на галерията, забелязал бе, че е потясна от главния коридор и изобщо не бе завил по нея. Беше я е отминал, излизайки от галерията по улица Кадран, хората от полицията като че ли чуха шум от стъпки в посока на околовръстния канал. Това бяха наистина стъпките на Жан Вължан. Един сержант, началник на патрула, вдигна фенера и отрядът започна да се взира в тъмнината. Откъдето се беше чул шумът, неизразимо страшен миг за Жан Вължан. За щастие той виждаше ясно фенера, но фенерат осветяваше лошо него самия. Фенерат беше светлина, а Жан Вължан бе сянка. Той беше доста далеч и се сливаше с окръжаващата го тъмнина. Беглецът се притисна до стената и застина на мястото си. Впрочем той не си даваше сметка, чи и са сенките, които се движеха зад него. Бесънието, гладът, вълненията го бяха довели, кажи речи, до състояние на халюцинация. Виждаше пламък и около него призраци. Какво можеше да бъде това? Той не проумяваше. Понеже се беше спрял, шумът от стъпките му пресекна. Патрулът се ослушваше, но не чуваше нищо. Взираше се, но не виждаше нищо. Започна съвещание. По онова време при това място на Клоаката Молмъртри имаше нещо като служебен кръстопът, който по-късно беше премахнат поради малкото вътрешно езерце, образуващо се от дъждовните води при силни проливни дъждове. Отрядът се събра именно на този кръстопът. Жан Вължан видя, че призръците се събраха в кръг. Те доближиха главите си, наподобяващи кучешки муцуни, и зашушукаха. След съвещанието полицейските псета решиха, че така им се е сторило, че не са чули никакъв шум че няма никого, че е излишно да тръгват по околовръстния канал, защото само ще загубят време, че трябва по-скоро да отидат към Сен Мери, тъй като именно там може да им се отвори работа и да спипат някой «Смутител». От време на време партиите слагат нови подметки на износените си оскърбления. През 1832 година епитетът «Смутител» беше временно на мода след устарялото вече прозвище «Якобинец» и неизползваната още дума «Демагог», която по-късно направи блестяща кариера. Сержантът даде заповед да завият наляво към сена. Ако им бе хрумнало да се разделят на две групи и да тръгнат по двете направления, щяха да уловят Жан Валжан. Съдбата му висеше на косъм. Възможно е, предвиждайки стълкновение и по-голям брой въстаници, префектурата да бе забранила изрично в инструкциите си да се разпокъсват. Патрулът продължи пътя си, обръщайки гръб на Жан Валжан. Жан Валжан не разбра нищо от цялата тази маневра, само забеляза че фенерът, обърна тряско на другата страна, помръкна. За да му бъде чиста съвестта, преди да се отдалечи, сержантът изпразни карабината си в посоката, която изостаряха, т.е. към Жан Вължан. Ехото повтори многократно гармежа в подземието, като че червата на титаническата отроба закъркориха. Мазилката, която падна в поточето и разплиска водата на няколко крачки от Жан Вължан, му даде да разбере, че куршумът се беше ударил в свода над главата му. Бавни, отмерени стъпки отекваха още известно време по плочника, все по-приглушени, колкото повече се отдалечаваха, черните сенки потънаха в мрака, светлината трепна колебливо. Очерта червеникаво кръгче върху свода, което постепенно намаля и накрая съвсем изчезна, настана пак дълбока тишина и пълна тъмнина, отново зацари слепота и глухота. Не смеещ още да мръдне, Жан Вължан дълго стоя облегнат на стената, на лухо, с разширени зеници, Взрян в изчезващия призрачен патрул. Трети. Неотлъчно следен. Трябва да признаем, че полицията по онова време беше добросъвестна и дори при най-сложна политическа обстановка изпълняваше невъзмутимо своите задължения по уличното движение и надзора. Метежът съвсем не бе в нейните очи основания да се отпусне и уздата на злосторниците и да се пренебрегнат интересите на обществото само защото правителството било в опасност. Ежедневните задължения се изпълняваха успоредно с извънредните, без да пострадат ни най-малко. В разгара на политически събития, чието последици не биха могли да се предвидят, под натиска на надвиснала революция, без вниманието му да бъде отвлечено от въстанието и барикадата. Полицейският агент продължаваше да следи някой крадец. Точно такова нещо можеше да се наблюдава след обеда на 6 юни на брега на Сена, върху десния откус, малко по-нататък от моста на инвалидите. Днес там няма откус. Тази местност много се е изменила. Именно върху този откус двама мъже, на известно разстояние един от друг, сякаш се наблюдаваха, макар че се избягваха. Този, който вървеше напред, явно се стараеше да се отдалечи, а идващият зад него се мъчеше да го догони. Това напомняше безмолвна партия Шах, игра на отразстояние. Нито единият, нито другият си даваха вид, че бързат. Те вървяха бавно и двамата, като че ли всеки от тях се опасяваше да не би, ако забърза, да накара и другия да ускори стъпките си. Все едно гладен хищник, който преследва плячката си, уж ненарочно. Плячката обаче беше хитра и стоеше на штрек. Необходимото съотношение в обемите на преследваната бялка и преследващото куче също бяха спазени. Мъжът, който се опитваше да се изплъзне, беше с слабо телосложение, съвсем хилав на глед. Преследвачът, който гледаше да го спипа, беше едър мъжага, здрав на вид и навярно никак не си поплюваше. Първият, чувствайки се послаб, избягваше втория но го избягваше явно в бесен и ако някой го наблюдаваше, би забелязал в очите му диво озлобление на подгонен и закана на страхливец. Брегът беше безлюден. Не се мяркаше нито един минувач, нямаше лодкари, нито разтоварачи по котва тук котват обтамешлепове. Само от кея можеха да се разгледат удобно тези двама мъже и ако някой ги погледнеше от това разстояние, първият би му се сторил настрахнал подозрителен дриплю, тревожен и зазнещ под скъсаната си дреха. А вторият, класическият служител на властта са закопчан догоре униформен сюртук. Читателят може би щеше да познае и двамата, ако ги видеше по-отблизо. Какво целеше вторият? Навярно да облече по-топло първия. Когато лице в държавна униформа преследва лице в дрипи, то има за цел да облече и него в държавна униформа. Разликата е само в цвета. Ако си облечен в синьо, е почтено, но ако си облечен в червено, става доста неприятно. Порпурът понякога е символ на позор. Първият вероятно се стремеше да се изплъзне от такава именно неприятност и от подобна пурпурна дреха. Ако вторият го оставяше да върви напред и не го улавяше още, то беше, както изглеждаше по всичко, с надеждата, че ще се натъкне на важна среща или на отдавна търсени злосторници. Тази тънка работа се нарича проследяване. Нашето предположение се потвърждава от факта, че мъжът с закопчаната догоре дреха направи знак на кочиеша на един празен файтон, който минаваше покрай брежната улица. Кучиашът разбра. Познал, очевидно с кого има работа, обърна конете кръгом и тръгна бавно, успоредно с двамата мъже. Подозрителният дриплю, който вървеше напред, не забеляза маневрата. Файтонът се клатушкаше край дърветата на шанзелизе. Над парапета се подаваше главата на кочияша, размахващ камшика си. Една от тайните инструкции на полицията до агентите съдържа следния параграф. За всеки случай под ръка да се намира винаги най-мен екипаж. Докато маневрираха всеки за себе си по всички правила на стратегията, двамата мъже се доближиха до надолнището на Кея, слизащ чак до реката, благодарение на което почиешите, идващи от паси, спираха тук, за да поят конете си. Това надолнище беше изравнено в последствие, за да се спази симетрията. Конете могат да пупнат от жажда, но окото е задоволено. По всяка вероятност мъжът с работническата дреха възнамеряваше да се изкачи по наклона и да се опита да се измъкне през Шанзелизе, доста залесен, но наводнен от полицай и булевард, където преследвачът му можеше да разчита на подкрепа. Това място на Крайбрежната улица не е много далеч от знаменитата къща, пренесена от полковник Брак в 1824 година от море в Париж, известна под името, думът на Франциска. Наблизо има караулен пост. За голямо очудване на преследвача си подгоненият не тръгна по нагорнището. Той продължи да крачи по откоса на брега, успоредно на Кея. Положението му явно ставаше критично. Какво можеше да стори, освен да се хвърли в сена? Нямаше вече никаква възможност да се качи на Кея, никакво снишаване, никаква стълба. Освен това наближаваха мястото, където сена завива Камиенския мост и където брегът, постепенно стесняващ се, свършваше с малка пътечка, губеща се под водата. Там той неизбежно щеше да се окаже заклещен между отвесната стена от дясно, реката от ляво и право пред него и властта по петите му. Вярно е, че накрая имаше купчина пръст, високаше седем стъпки, изнесена там от някой разрушен строеж, зад която оставаше пътечката. Но нима мъжът се надяваше, че ще може да се укрие зад куп Хоросън, където всеки можеше да го види. Подобен ход би бил детинщина. Той сигурно нямаше такива намерения. Наивността на кръците не стига чак до там. Купчината отпадъци образуваше малко възвишение край водата, което се вдаваше като нос до стената на кея. Следеният мъж стигна до това възвишение и го отмина, така че другият го загуби от очи. Като престана да го вижда, а и сам не се излагаше вече на погледите му, преследвачът изостари всяко притворство и ускори стъпка. Само след няколко мига той стигна до копчината и отмина. Спря смаян зад нея. Мъжът, когато преследваше, бе изчезнал. Работническата дреха беше пропаднала в земя. Брегът продължаваше само на на стъпки отвъд копчината, после потъваше под водата, която се разбиваше в стената на кея. Беглецът не можеше да се хвърли в сена или да се покатери по стената на кея, без агентът да го забележи. Къде се бе дянал тогава? Мъжът с закопчания догоре с отиде до края на брега, спря се за малко потънал в мисли, свил нервно юмруци, а погледът му зашари шари наоколо. Изведнъж той се удари по челото. Точно там, където свършваше брегът и почваше водата, забеляза широка, ниска сводеста решетка с груба ключалка и три масивни панти. Тази решетка, своего рода врата, пробита в подножието на Кея, се отваряше наполовина към брега, наполовина към реката. Матен ручей течеше под нея. Той се вливаше в сена. Отвъд ръждясалите тежки прати се виждаше тъмен сводест коридор. Мъжът кръсти ръце и погледна окоризнено решетката. Той не се задоволи само с този поглед, а се опита да я бутне. Разтърси я, но решетката не се поддаде. Може би я бяха отворили преди малко, макар че не се беше чул никакъв шум, колкото и странно да беше при такава ръждясала решетка. Сигурно беше обаче, че я бяха затворили повторно. Това означаваше, че човекът, пред когато се беше отворила вратата, разполагаше не с шперц, а с ключ. Тази очевидна истина тутък си направи впечатление на мъжа, който се опитваше да разклати решетката, и предизвика следното възмутено възклицание. Това е вече прекалено. Да разполага с държавен ключ. После той незабавно си възвърна хладнокравието и възкликвайки няколпо пъти насмешливо, гледай ти. Гледай ти, изрази на хлурите в главата му разнородни мисли. След това, надявайки се кой знае на какво. Било да дочака мъжа или да изненада някои други обитатели на канала при излизането им, той застана на пост зад купчината отпадъци, в бесен. Но търпелив като ловджи изкуп се, и файтонът от своя страна, който го следваше неотклонно, спря горе, до парапета. Предвиждайки дълъг престой, кучиеша тукачи на конете турбата с увлажнен на дъното овес. Тази турба е добре позната на парижаните, тъй като, скоби казано, правителството понякога я е нахлузва и на техните глави. Редките минувачи по Енския мост се извръщаха, след като отминеха, за да погледнат още веднъж тези две неподвижни подробности на пейзажа, мъжа на Брега и файтона на Накея. Четвърти. И той носи своя кръст. Жан Вължан отново тръгна и вече не се спря. Той пристъпваше все по-трудно. Височината на сводовете беше променлива. Средно те са високи около 5 стъпки и 6 дюйма, обикновен човешки ръст. Жан Вължан трябваше да се снишава за да не удря Мариус в свода. Час по час беше принуден да се навежда, после да се изправя пак, да опитва постоянно стената. Влажните камъни и плъзгавият плочник бяха лоша опора както за ръката, така и за краката му. Той залиташе в гнусеното торище на града. През дълги промеждутъци мъждееха треперливи отблясъци от отдушниците, толкова бледи, сякаш навън не грееше слънце, а луна. През всичкото останало време, мъгла, смрад. Непрогледност, черна нощ. Жан Валжан беше гладен и жаден. Особено го измъчваше жаждата. А клоаката, подобно на морето, е място сколкото щеш вода, която не може да се пие. Силата му, необикновена, както знаем, и почти непроменена с годините благодарение на неговия порядъчен и въздържан живот, почваше да му изневерява. Изпитваше умора и колкото повече отпадаше, толкова по-осезаемо чувствуваше товара си. Мариус, може би мъртъв, тежеше много като всеки безжизнен труп. Жан Балжан го придържаше така, че гърдите му да не са притиснати, за да може да диша свободно. Плъхове пробягваха между краката му. Един от тях толкова се бе подплашил, че го захапа. Сегистоги от входните отверстия лъхваше свеж въздух, който го ободряваше. Трябва да беше към 3 часа след обед, когато стигна до околовръстния канал. Отначало се изненада, че около него внезапно стана просторно. Неочаквано навлезе в галерия, чиито стени не можеше да докосне, протягайки ръце, и чието слот не се опираше главата му. Големият канал е широк 8 стъпки, а висок 7. Там, където клоаката на Мон Мъртър се влива в големия канал, се пресичат две други подземни галерии, каналите под улица Прованс и под кланицата. Всеки по-несъобразителен човек би се объркал между тия 4 пътя. Жан Вължан избра най-широкия, т.е. околовръстния канал. Тук обаче пак възникна въпросът, да се качва ли, или да слиза. Той си помисли, че се налага да побърза и независимо от опасността да се добере до сена. За това трябваше да тръгне по течението на водата. Зави наляво. Жан Валжан постъпи много правилно. Погрешно би било да се смята, че околовръстният канал има два изхода, в посока към Берси и в посока към Паси, и че верен на името си, той действително опасва десния бряг на Париж. Големият канал, който, ако читателят си спомня, всъщност не е нищо друго, а потокът на Менил Монтан, извежда обратно на течението си в задънена на улица, т.е. в изходната си точка, извора в подножието на хълма Менил Монтан. Той няма пряка връзка с разклонението, което събира ненужните води на Париж от квартала Попенкур. Това разклонение се влива в сена през Клоаката Аемло над някогашния остров Лувие. То допълва главния канал но е отделено от него под самата улица Менил Монтан от скарен терен, който се явява вододел. Ако Жан Балжан се беше изкачил по галерията, щеше да стигне след неимоверни усилия капнал от умора, положив, до една стена, потънала в парен мрак. И щеше да бъде загубен. В най-добрия случай, ако се върнеше малко назад и тръгнеше по коридора под Фидюкълвер, без да се обърка сред заплетените разклонения при кръстопътя Беушра, после по галерията Сен-Луи. По канала Сен Жил вляво и отминеше галерията Сен Себастиан в дясно. Можеше да стигне до клоаката Аемло и оттам, стига само да не се заплетеше в лабиринта под бастилията, напомнящ букватара. Щеше да излезе на сена, близо до арсенала. Но за тази цел трябваше да познава основно всички разклонения и всички отверстия на парижката клоака, този обромен звездист корал. А ние пак повтаряме, той нямаше никаква представа за страшната подземна мрежа, из която си проправяше път. Ако бяха го попитали къде се намира, щеше да отговори, в нощта, вътрешният усет му направи голяма услуга. Той образи, че само като слезеше надолу по течението, можеше да разчита на спасение. Беглецът остави вдясно от себе си двата кулуара, които се изкривяват като ногти по улиците Лафит и Сен-Жорж, както и дългият четалест коридор по Антенското шосе. Като отмина един приток, който по всяка вероятност беше каналът под Емадлената, той се спря. Беше страшно уморен. Широк отдушник, по всяка вероятност контролната шахта на улица Анжу, осветяваше ярко подземието. Внимателно и нежно, както брат би докоснал ранения си брат, Жан Вължан положи Мариус върху перва край стената. Окървавеното лице на младежа, зеляно от бялата светлина, строяща през отдушника, изглеждаше като лице на мъртвец. Затворени очи, залепнали на слепите му очи коси, напомнящи четки с засъхнала червена боя, Безжизнено отпуснати ръце, в ли крака, с сирена кръв в крайчеца на устните, повлекло с сирена кръв се беше събрало във възела на връзката му. Ризата се беше впила в раните му, съупното на сюртука му дръщеше пресните драскотини по тялото му. Жан Валжан разтвори леко дрехите му и сложи ръка върху гърдите му, сърцето туптеше още. Той разкъса ризата на младежа, превърза раните, доколкото можа, и спря кръвта. После се наведе в полумрака над все още безжизнения Мариус който едва дишаше, и го загледа с неизразима омраза. Докато го опитваше, намери в джобовете му забравен от предната вечер хляб, както и портфейла му. Изяде хляба и разтвори портфейла. На първата страница на бележника откри няколко реда, написани от Мариус. Читателят си ги спомня. Наричам се Мариус по -мерси. Нека занесат трупа ми от дядо ми, господин Жил Норман, улица Фидюкалвер 6, квартал Маре. Жан Валжан прочете на светлината на отдушника тези редове и остана за миг погълнат от мислите си, повтаряйки си полугласно. Улица Фидюкалвер 6, господин Жил Норман, той пъхна обратно портфейла в джоба на Мариус. Беше хапнал малко и силите му се възвърнаха. Метна отново Мариус на гръб, нагласи грижливо главата му върху дясното си рамо и пак се заспуща по канала. Големият канал, следващ талвега на долината на Менил Монтан, е дълъг почти две ревги. Значителна част от него е заслана с плочи. Жан Валжан не разполагаше с факела, с който ние осветяваме за читателите неговия нощен поход, имената на парижките улици. Нищо не можеше да му подскаже коя част на града пресича, нито през къде беше минал. Само все погледите светли петна, които проблясваха с по пътя му, напомняха, че слънцето вече не огрява улицата и че сигурно денят скоро ще превали към зарез. Постоянното трополене на колите над главата му беше почнало да намалява, после секна почти напълно и той заключи, че е отминал центъра на града и приближава до безлюден квартал, граничещ с крайните булеварди и рикеове. Там има по-малко улици и по-малко къщи, отдушниците са поредки. Мръкът около Жан Валжан се сгъсти. Той обаче продължи да крачи пипнешком напред в тъмнината. Тя внезапно стана злокобна. Ви, пясъкът е коварен също както жената. Колкото пофин, толкова по-опасен. Жан Балжан почувствува, че пропада във вода и усети под краката си не вече плочи, а тиня. По крайбрежието на Англия или Шотландия се случва понякога пътник или рибар, който се движи по плажа по време на отлив, далеч от брега, да си даде внезапно сметка, че от няколко минути върви смъка. Пясъкът под краката му е като смола. Подметките му залепват у него. Не пясък, а клей. Земята под него е суха но при всяка стъпка, отместили крак, отпечатъкът на стъпалото му се изпълва с вода. А между това окото не е забелязало никаква промяна. Безбрежният плащ е гладък и спокоен, пясъкът си изглежда същият, нищо не отличава здравата почва от неустойчивата. Роякът водни бълхи продължава да подскача весело и безредно върху краката му. Той продължава пътя си, върви напред, свива към сушата и гледа да се приближи до брега. Никак не е разтревожен. За какво да се безпокои? Само че чувствува как краката му натежават с всяка измината стъпка. Внезапно затъва. Затъва два-три пръста. Безспорно отбил се от пътя. Спира се, за да се ориентира. Изведнъж поглежда към краката си. Те не се виждат. Пясъкът ги е покрил. Измъква краката си от пясъка, понечва да се върне назад, връща се, но затъва още по-дълбоко. Пясъкът стига до глезените му, той се измъква, хвърля се наляво, затъва до прасците, хвърля се надясно, затъва до коленете. Тогава разбира с неизразим ужас, че е навлязал в подвижен пясък и че под него се простира страшната зона, където човек не може да ходи, както и рибата не може да плава. Той хвърля всякакъв товар, освобождава се от всяко бреме, подобно на кораб, претърпял крушение. Много късно, потънал е вече до бедрата. Вика, размахва шапка или кърпа но пясъкът го засипва все по-дълбоко. Ако плажът е безлюден, ако твърдата земя е доста далеч, ако подвижният пясък се ползува с много лоша слава, ако наблизо не се случи някой герой, с него е свършено. Обречен е на загъване, осъден е на ужасното бавно погребване, неизбежно и неумолимо, което той не може нито да забари, нито да ускори, което траеш часове, което няма край, улавя го здрав и прав, свободен и цветущ. Почва да го дърпа за краката и при всеки негов опит да се измъкне, при всеки вопъл, който надава, го увлича малко по-надолу, сякаш го наказва за съпротивата му, като още по-яко го притиска в обятията си. И бавно го вмъква в земята, оставяйки му време да се любува на хоризонта, на дърветата, на зелените поля, на дима, виещ се над селата в равнината, на корабните платна в морето, на летящите и пеещи птици, на слънцето, на небето. Подвижният пясък е гроб, превърнат в прилив, който се надига от недрата на земята към жертвата си. Всяка минута е безпощаден гробар. Клетникът се опитва да седне, да легне, да пълзи. Всяко негово движение го погребва по-дълбоко. Рече ли да се изправи, потъва. Той вика, умолява, надава пронизителни крясъци, кърши ръце, обезумява от отчаяние. Ето го затънал до кръста в пясъка. После пясъкът стига до гърдите му. Малко след това се подават само раменете му. Той вдига ръце, надава яростни вопли, впива ногти в пясъка, иска да се задържи в него, опира се на лактите си, за да се измъкне от този еластичен корсет, рида е необуздано. Пясъкът се изкачва нагоре. Пясъкът достига раменете, пясъкът достига шията. Сега се вижда само лицето. Остата кръщи, пясъкът е запълня. Тишина. Очите още гледат, пясъкът ги затваря. Нощ, после челото се смалява, кичур коса се вее над пясъка, една ръка пробива гладката повърхност, маха конвулсивно и изчезва. Зловещо изчезване на едно човешко същество. Понякога потъва конник заедно с коня си. Или колар с каруцата си. Всичко изчезва под пясъка. Потъва в земя, а не във вода. Земята ударя човека. Земята, проникната от океана, се превръща в жестока клопка. Тя се растила привидно като равнина, а пропада под краката ви като вълна. Коварна бездна Подобно злокобно происшествие, което винаги може да се случи на един или друг плаж. не беше изключено преди 30 години и в парижката клоака. Преди важните подобрения, предприяти в 1833 година, подземната канална мрежа на Париж бе изложена на внезапни срутвания. Водата се просмупваше в някои скални терени под каналите, особено в поровките. Основната плоча. Каменна настилка в старите канали или бетон зварен раствор в новите галерии се огъваше, останала без опора. Когато подобен под той се напуква. А напукването значи срутване. Основната плоча пропадаше на известно разстояние. Пукнатината разкриваше бездна от тиня и се наричаше на технически език пропадане. Какво представлява пропадането? Все едно подвижен пясък от крайморските плажове, само че изникнал из невиделица под земята. Плажът на Мол Сен Мишел в каналната мрежа. Прогизналата почва сякаш се е разтопила. Всичките и кратко молекури плуват като в течна среда. Нито земя, нито вода. Понякога на много голяма дълбочина. Нищо по-страшно от такава среща. Ако преобладава водата, бърза смърт чрез удавяне. Ако преобладава земята, бавна смърт от затъване. Представяте ли си подобна смърт? Да затънеш на открито на морския бряг, е ужасно. А какво остава, ако си в клоака, вместо чист въздух, дневна светлина, простор, светъл хоризонт, хиляди звуци, волни облаци, пълни с живот, далечни лодки, надежда, която избликва понякога съвсем неоснователно, че ще мине някой. Че макар и в последната минута може да дойде от някъде помощ, само глуха тишина, непрогледен мрак, черен свод, готов, разтворен гроб, смърт в калта и топ от погребална плоча. Бавно задушаване в масотиите, каменен чувал, в който ноктите на смъртта се подават из и се вкопчват в гърлото ви. Смърт и предсмъртни хрипове. Тиня вместо пясък, сероводород вместо бурен вятър, нечистоти и вместо океан. И да викаш, и да скърцаш с зъби, и да се гърчиш, и да се бъхтиш, и да агонизираш, огромният град над тебе живее и нищо не подозира. Представете ли си неизразимия ужас на подобна смърт? Понякога смърта изкупва своята жестокост със страшно величие. Накладата, при корабокрушение човек може да прояви достоинство. Сред пламъците, както и сред морската пяна, можеш да запазиш известно благородство. Човек се преобразява, загивайки. Но не и тук. Смъртта тук е гадна. Унизително е да издъхнеш така, и пред смъртните ти видения ще бъдат отвратителни. Калта е синоним на позор. Тя е жалка, ничтожна, презряна. Да умреш като Кларенс в бъчва ликьор, е все още приемливо, но в помийна яма като е скубло, е ужасно. Отвратително е да се бахтиш в нея. Да се валяш в тиня, докато се гърчиш в предсмъртни мъки. Тук е толкова тъмно, че можеш да сметнеш, че си в ада, но и толкова кално, че можеш да сметнеш, че си в блато. Затова, умирайки, не знаеш дали ще се превърнеш в призрак или в жаба. При всички други условия гробът е злокобен, но тук той е направо уродлив. Дълбочината на тия пропадания беше различна, а също и дължината и плътността им в зависимост от лошия подпочвен пласт. Понякога пропадането биваше дълбоко 3-4 стъпки, а понякога достигаше от 8 до 10. Понякога изобщо не се напипваше дъно. На едно място тинята ставаше почти твърда, другаде съвсем течна. В пропадането в клоаката люниер човек би затъвал цял ден. Докато ямата в Фелипо би го погълнала за 5 минути. Тинята е устойчива според степента на плътността си. Там, където дете би оцеляло, мъж би загинал. Първото условие за спасение е да се освободиш от всякакъв товар. Да хвърли турбата с инструменти, коша или корицето звар беше първата грижа на всеки каналджия, що му сетеше несигурна почвата под краката си. Пропаданията се предизвикваха от различни причини. Рохка почва, случайно срутване на недостъпна за изследване дълбочина, силни летни проливни дъждове, продължителни зимни снеговалежи, неспирни тихи дъждове. Понякога тежеста на съседните къщи, застроени на емергелова или песъчлива почва, изкривяваше сводовете на подземните галерии или пропупваше и нацепваше основната плоча с мазващия си натиск. Слягането на пантеона изкриви по този начин част от подземните галерии на хълма Сен-Джонвиев. Когато някоя клоака се срутеше под натиска на къщите, тази нередност се проявяваше по на улицата чрез раздалечение на паветата, които цъфваха като зъбци на трион. Попнатината криволичеше успоредно на пропукания слот и понеже повредата в този случай личеше, тя можеше да се отстрани бързо. Случваше се обаче вътрешното срутване да не личи с нищо отвън, в такъв случай тежко и горко на каналджиите. Прониквайки непредпазливо в изданения канал, те можеха да загинат. Старите регистри се споменават неколци на, на чистачи, погребани по този начин в пропаданията. Те дават и няколко имена. Между другите и името на Каналджията, който потънал в срутената клоака под контролната шахта на улица Каремприонан, някой си Блеспутрен. Същият Блеспутрен бил брат на Никола Путрен, последният гробър от гробището, наречено Косница и Носън, през 1785 година, когато това гробище престана да съществува. Същата участ сполетя и младия прелестен Виконт е скубло, за кого споменахме: един от героите на обсадата на Лерида, които я атакували обути в копринени чорапи, начало с цигулари. Този е скубло, изненадан една нощ у братовчетка си херцогиня Джусрди, се удавил в ямата на клоаката Ботреи, където се скрил, за да се изплъзне от херцога. Когато и кратко разказали как загинал, Госпожа Дюсурди поискала шишенцето си суханни сори и толкова продължително го вдъхвала, че забравила да се разплаче. В подобни случаи никой любов не може да устои. Клаката я убива. Херо отказва да измие трупа на Леандър. Тисба си запушвано с привида на пирам и казва: Фу, Чести, пропадането. Жан Валжан се беше натъкнал на пропадане. Този вид срутвания доста често се срещаха по онова време в клоаката под Шанзелизе, която мъчно се поддаваше на хидравлични строежи и беше крайно неустойчива поради изключително рунливия терен. Тази рунливост надминава дори неустойчивостта на, на подвижните пясъци в квартала Сен-Жорж, които можаха да бъдат победени само чрез заскаляване върху бетонни основи и на глинестите пластове на квартала Мартир. Толкова размекнати и пропити с газ, че подземната галерия по улица Мартир е могла да бъде осъществена само под формата на чугунена тръба. Когато в 1836 година разрушиха с цел да го преустроят стария каменен канал под предградието Сентоноре, в който сега се беше залутал Жан-Вължан подвижният пясък. Основна подпочва на шанзелизе чак до реката, беше такова сериозно препятствие за строителните работи че те продължиха почти половин година за голямо недоволство на крайбрежните обитатели, особено на притежателите на луксозни домове и карети. Изкопните работи се оказаха не само трудни, но и опасни. Освен това се случиха 4 месеца и половина проливни дъждове и сена придойде три пъти. Пропадането, на което се натъкна Жан Вължан, беше причинено от проливния дъжд предната вечер. Върху хлътналата каменна настилка, Недостатъчно устойчива вследствие лежащия под нея пясък, се бе насъбрала дълбока локва вода. Водата се беше просмукала под настилката и тя се бе срутила. Основният плочник се беше сринал в тинята. На каква дължина? Невъзможно е да се определи. На това място тъмнината беше още по-непрогледна. Кална яма в пещерата на нощта. Жан Вължан усети, че паветата се изплъзват из-под краката му. Той навлезе в тинята. На повърхността вода, на дъното тиня. Невъзможно беше да се върне назад. Мариус издъхваше, а самият той бе на края на силите си. Ай и къде другаде да отиде? Той продължи да джапа в кълта. Освен това при първите стъпки амата не му се стори особено дълбока. Но колкото по-напред се придвижваше той, толкова по-дълбоко затъваха краката му. Скоро тинята стигна до прастите му, а водата заля коленете му. Жан Вължан напредваше, придържайки Мариус извън водата, доколкото му бе възможно. Тинята стигаше сега почти до коленете му, а водата, до кръста му. Вече не можеше да се върне. Затъваше все повече и повече. Тинята, доста гъста, за да издържи един човек, изглежда, не можеше да понесе теглото на два мина. Мариус и Жан Вължан биха могли да се измъкнат по-отделно. Жан Вължан продължи пътя си, придържайки умиращия, който може би беше вече труп. Водата стигаше до мишниците му. Той чувствуваше, че затъва. Едва смогваше да се придвижва напред сред тинята. Гъстата кал, която го поддържаше, същото време пречеше на движенията му. Той успяваше да задържи с неимоверни усилия Мариус над водата, като пристъпваше напред, но продължаваше да затъва все повече и повече. Над водата вече се подаваха само главата му и двете му ръце, придържащи Мариус. В древните рисунки за потопа така е изобразена една майка, вдигнала детенцето си. Той затъна още малко и извърна лице, за да не нагълта тиня и за да може да си поеме дъх. Ако някой го зърнеше в мрака, би го взел за плаваща маска. Над него се очертаваше неясно отпусната глава и смъртно бледото лице на Мариус. Жан Вължан направи отчаяно усилие и отметна крака си напред. Той се ударил нещо твърдо. Опора. Крайно време беше. Той се изопна, наведе се напред и се вкопчи безумно за тази опорна точка. Тя му се стори първото стъпало, извеждащо отново към живота. Тази опорна точка в тинята, срещната във върховния миг, беше срещният бряг на основната настилка, която беше хлътнала, без да се разруши, и се беше обганала под водата като дъска. Добре построените настилки имат свойството да се извиват да го видно, без да се разрушават. Тази част от настилката, отчасти потънала в тинята, но не срутена, беше един вид стълба и веднъж стигнал до нея, човек без пасен. Жан Валжан се изкачи по наклонената плоскост и се озова на другия край на провала. Когато излезе от водата, той се спъна в един камък и падна на колене. Намери, че така и трябва, и остана известно време коленичил. Устремил с все душа признателността си към Бога. Той се изправи треперещ, вледенен, смраден, приведен под тежеста на умиращия, от дрехите му се стичаше кал, но в душата му преливаше необикновена светлина. Седми, понякога загиваш тъп му когато си въобразяваш, че си стигнал спасителния бряг. Жан Валжан пак тръгна напред. Но ако пропадането не отне живота му, изглеждаше, че то отне на силите му. Върховното напрежение го беше изтощило. Той се чувствуваше така отпаднал, че на всеки три-четири крачки трябваше да си поема дъх, облягайки се на стената. Веднъж дори седна на перваза, за да улови Мариус по-удобно, и му се стори, че вече няма да може да мръдне. Но ако физическите му сири бяха пресекнали, духът му все още не униваше. Той се изправи. Закрачи с отчаяни, едва ли не бързи стъпки, измина около стотина крачки, без да вдигне глава, почти без да си поеме дъх, и внезапно се блъсна в стена беше стигнал до един завой на клоаката и понеже ходеше с наведена глава, се блъсна в зида. Повдигна очи и забеляза далеч, много далеч пред себе си някаква светлина. Но този път светлината не беше опасна. Благословена бяла светлина. Отвъд проблясваше денят. Жан Вължан виждаше изхода. Ако някоя обречена душа зърнеше внезапно сред пъкления огън изход от преизподнята, би изпитала същото, което изпита в този миг Жан Вължан. Тя бих връкнала с опърлените си криле към лъчезарната врата. Жан Вължан не чувствуваше вече умора, не чувствуваше тежеста на Мариус, мускулите му пак станаха стоманени. Той вече не вървеше, а тичеше. Изходът постепенно се открояваше все по-асно. Той представляваше полукръгла арка, пониска от свода, който постепенно се снишаваше, и потясна от галерията, която постепенно се стесняваше. Краят на тунела приличаше на Фуния. Той се стесняваше неправилно, по подобие на гишетата на затворите. Това стесняване бе напълно целесообразно за затвор, но не и за клоака и за това по-късно беше коригирано. Жан Валжан стигна до изхода. Той се спря. Това беше действително изход, но той не можеше да излезе през него. Сводът бе затворен със здрава решетка, а решетката, която, както по всичко изглеждаше, рядко се завърташе около ръждясалите си панти, беше закрепена за каменната си рамка с плътна ключалка, голяма като тухла, цяла почервеняла от ръжда. Виждаха се дупката за ключа и солидният език на бравата, запънат дълбоко в желязната скоба. Ключът явно бе превъртян два пъти. Затворническа ключалка, каквито старият Париж драговолно употребяваше. Отвъд решетката простор, река, дневна светлина, тесен бряг, но все пак достатъчен, за да се мине по него, далечни кейове, Париж, океанът който човек така лесно може да се укрие, безбрежен хоризонт, свобода. Вдясно, надолу по течението, се виждаше иенският мост, а вляво, мостът на инвалидите. Мястото беше крайно удобно, за да изчака нощта и да се изплъзне. Това беше едно от най-безлюдните кътчета на Париж, брегът срещу Брукаю. През пречките на решетката влизаха и излизаха мухи. Трябва да беше 8 часа вечерта. Денят си отиваше. Жан Валжан положи Мариус върху сухите плочи край стената, приближи се до решетката и се вкопчи в пречките и кратко. Той я разтърси лудо, но тя изобщо не се поддаде. Дори не помръдна, той опипа пречките една след друга, надявайки се, че ще му се удаде да извади някоя по и да я използва като лост, за да повдигне вратата и да изкърти ключалката. Нито една пречка не се клатеше. Дори зъбите на тигър не са така здраво вкоренени в челюстите му. Жан Валжан нямаше нито лост, нито каквато и да било тежест под ръка. Препятствието беше непреодолимо. Нямаше никаква възможност да отвори вратата. Нима щеше да свърши тук? Какво да стори? Къде да се дене? Да се върне назад? Да мине по същия страшен път, който беше извървял? Нямаше сили. Пък и кой знае дали би успял да изгази повторно ямата, от която се беше измъкнал само по чудо. Нямаше ли да се натъкне отвът ямата на полицейския патрул, от чийто поглед едва ли щеше да обегне втория път, а и в каква посока да тръгне? Къде да отиде? Ако следваше наклона, пак нямаше да стигне целта. Дойдеше ли до друг изход, навярно пак щеше да го намери било зазидан, било преграден с решетка. Безспорно всички изходи са затворени по някакъв начин. Само по една случайност решетката, през която се беше вмъкнал, беше изкъртена, но очевидно всички други отверстия на клоаката бяха затворени. Той бе успял да избяга, но за да попадне в затвор, свършено бе. Всичко, което беше сторил досега, беше извишно. Бог отказваше да му помогне. Жан Валжан беше попаднал с Мариус в необятната тъмна паяжина на смърта и по нейните тръпнещи в мрака Нишки се приближаваше Тичешком към него зловещият паяк. Той се обърна гърбом към решетката. Отпусна се на плочите до все още безжизнения Мариус и обори глава между коленете си. Нямаше изход. Това беше капката, която преля от му. За какво мислеше в този миг на безкрайна покруса? Нито за себе си, нито за Мариус. Той мислеше за козет. Осми, парче от скъсаната дреха. Една ръка до рамото му през унеса и нечи и глас му каза шепнешком. Да делим на половина. Човек в този мрак? Нищо не прилича толкова на халюцинация, както отчаянието. Жан Вължан помисли, че бълнува. Не беше чул шум от стъпки. Възможно ли беше? Той вдигна очи. Пред него действително се беше изправил някакъв човек. Беше облечен в работническа дреха и се беше бос, като държеше обувките в лявата си ръка. Навярно ги беше махнал, за да може да стигне неусетно до Жан Вължан. Жан Вължан тутък си го позна. Колкото и да не очакваше да го срещне тук, той нито за миг не се усъмни. Мъжът беше Тенардие. Макар че, така да се каже, изтръпнал от изненада, Жан Вължан, свикнал с опасностите и кален в неочакваните неприятности, веднага възвърна цялото си хладно Впрочем какво по-лошо можеше да му се случи? Когато нещастието стигне известен предел, то престава да расте и дори Тенардие не можеше да сгъсти повече мрака на отчаяното му положение. Цяла една минута те двамата се изчакваха. Тенарди е заслонил очи с дясната си ръка, смръщи вежди, присви очи и лекичко стисна устни, признак на зорко внимание у човек, който се опитва да разпознае друг човек. Това обаче не му се удаде. Преди малко казахме, че Жан Вължан стоеше обърнат гърбом към светлината. Освен това, той беше така обезобразен, така изкален, така окървавен, че дори и на дневна светлина мъчно някой би могъл да го познае. И, напротив, Достатъчно силната зимнично синкава светлина падаше право върху лицето на Тенардие и, както гласи изтърканата метафора, тойто такси, се набив очите на Жан Вължан. Тези неравностойни условия бяха достатъчни, за да осигурят известно предимство на Жан Вължан в тайнствения двубой, който неминуемо щеше да се завърже между двамата мъже, Изпаднали този път в съвсем различно положение. На тази среща Жан Вължан беше заболеният, а Тенардие – без маска. Жан Валжан тутък си разбра, че Тенардия не го е познал. Те се гледаха известно време в полумръка, като че си премерваха силите. Тенардия прекъсна пръв мълчанието. Как смяташ да се измъкнеш от тука? Жан Валжан не отговори. Не можеш да отвориш шперц. А те или иначе, трябва да се измъкнеш. Вярно е, промолви Жан Валжан. Да делим тогава на две. Какво искаш да кажеш? Ти си убил човек. Много добре. Аз пък имам ключ. Тенардие посочи с пръст Мариус и добави, не те познавам, но искам да ти помогна. Трябва да си наш човек. Жан Вължан започна да проумява. Тенардие го смяташе за убиец. Слушай, приятелче, поде Тенардие. Не вярвам да си пречукал тоя, без да пребъркаш джобовете му. Да делим на две и ще ти отворя вратата. И като измъкна наполовина половина огромния ключ изпод изпокъсаната си дреха, той добави. Искаш ли да видиш как изглежда ключът към свободата? Ето го. Жан Вължан беше до такава степен, същисан, за да си послужи сречника на стария Корней, че не повярва на очите си. Този път провидението беше взело отвратителна форма и добрият ангел хранител изникна из земята под образа на Тенардие. Тенардие бръкна в широкия джоб под дрехата си, който не се виждаше, измъкна някакво въже и го подаде на Жан Вължан. Дръж, каза той, давам ти и въжето в прибавка. За какъв дявол ми е това въже? Ще ти трябва и камък, но ще намериш отвън. Има цяла купчина. Но за какво ми е притрябвал камък? Ей, че си глупав, ами нали ще хвърлиш тази мърша в реката? Ще ти трябва и камък, и въже, иначе няма да потъне. Жан Вължан пое въжето. Всеки му се случва понякога несъзнателно да вземе нещо. Тенар диеш с пръсти, като че внезапно се сети за нещо. Слушай бе, братче... Как успя да се измъкнеш от пропадането? Аз не посмях да се забутам вътре. Пху! Колко отвратително миришеш, Той помълча малко, а след това добави. Аз се разпитвам, но ти правиш много добре, че не отговаряш. Добра подготовка за неприятния четвърт час при следователя. Освен това, като молчиш като пукъл, не рискуваш да те чуят. Все едно, ти грешиш, ако си въобразяваш, че като не виждам мутрата ти и като не знае името ти, не разбирам кой си и какви ти са намеренията. Добре ми са познати такива като тебе. Повредил си малко той е господинчо, а сега искаш да го потолиш някъде. Трябва ти река, защото там всички следи се губят. Ще те измъкна от бедата. Стане ли нужда да се помогне на някой наш човек в неволя, мене търси. Докато хвърлеше Жан Валжан за въздържаността му, той все пак явно се мъчеше да го накара да проговори. Побутнато срамо, за да го види поне в профил, и възкликна, без обаче да повишава много-много глас. Добре, че се сетих, голямо животно си, Брей. Нали мина през пропадането? Защо не хвърли тоя вътре? Жан Вължан не отговори нищо. Тенарди пристегна чак до Адамовата си ябълка дрипата, която му служеше за връзка, за да си придаде вид на сериозен и положителен човек. Всъщност може би си поступил разумно. Утре... Като дойдат работниците да запълнят ямата, сигурно щяха да намерят това недоносче там и като поразчапкат нишка по нишка, щяха да открият следите и да те спипат. Някой минал, значи, по клоаката. Кой? Откъде е излязал? Видели ли са го, когато излизал? Полицията е досетлива. Клоаката е вероломна и непременно ще те издаде. Подобна находка е рядкост, привлича вниманието, малко хора се пъхат в клоаката за да си потурят следите, докато реката е на разположение на всички. Реката, виж, това се казва гроб. След месец ще уловят удавника в мрежите на Сенкло. Какво от това? Мърша и толкус. Кой го е убил? Париж. Даже и следствие не се води. Много хубаво си направил. Колкото повече се разбъбряше Тенардие, толкова по безмолвен ставаше Жан Вължан. Тенардие отново го бутна по рамото. А сега дай да свършим работата. Да делим по-равно. Показах ти ключа, покажи ми сега парите. Едно нещо беше изненадващо. Държането на Тенардие. Той беше неспокоен, див, недоверчив, леко заплашителен, но, общо взето, дружелюбен. Държането му беше неестествено, като че ли нещо го притесняваше. Уш нямаше основание да се крие, а говореше тихо. От време на време слагаше пръст на устните си и пошепваше. Шъта, мъчно беше да се отгадне причината. Двамата бяха съвсем сами. Жан Вължан си помисли, че може би наблизо се бяха скрили други злодеи и Тенардие не искаше да дери с тях. По-бързо, каза тенардие, колко пари имаше тази мърша. Жан Вължан изпразни съдържанието на джобовете си. Както знаем, той имаше навик да носи пари у себе си. При несигурния живот, който бе обречен да води. Това му беше станало закон. Този път обаче беше останал съвсем без пари. Погълнат от мрачните си мисли, като навличаше предната вечер униформата, бе забравил да вземе портфейла си. Имаше само няколко дребни монети в джоба на жилетката си. Това едва правеше тристина франка. Той обърна под гизналия в джоб и изсипа върху перваза на плочника един луидор, две петфранкови монети и 5 шест медни петака. Тенардия презрително издаде долната си устна, изкривил много значително шия. Убил си го за тоя, дето духа, забеляза той. После опипа най-безцеремонно джобовете на Жан Вължан, както и тези на Мариус. Жан Вължан не се възпротили. Единствената му грижа бе да стои гърбом към светлината. Докато бърникаше из джобовете на Мариус с ръчността на джепчия, Тенардия успя да откъсне едно парче от сюртука му и да го пъхне под дрехата си. Може би си мислеше, че това парче би могло някой ден да му послужи да разпознае убития и убиеца. Не намери обаче нищо друго освен 30 -те франка. Вярно, забеляза той, това ви са всичките пари и на единия, и на другия. И като забрави условието, да делим по-равно, той прибра всичките пари. Преди да вземе петачетата, се поколеба малко, но след като поразмисли, прибра и тях, процеждайки през зъби. Защо не в края на краищата? Отрепал човека за нищо и никакво. След това извади повторно ключа изпод дрехата си. А сега, приятелче, на добър ти час. Тук е като на панаир, плащаш на извизане. Понеже си плати, можеш да излезеш. И той се захили. Дани, подпомагайки непознатия и пущайки през вратата други го вместо себе си, Тенардия имаше чистото и безкорисно намерение да спаси един убиец. Позволено ние да се съмняваме. Тенарди е помогна на Жан вължан да нагласи Мариус на раменете си, приближи се на пръсти до решетката, като направи знак на Жан вължан да го последва, погледна навън, сложи пръст на устните си и застина за миг. Като изтукан, сякаш очакваше нещо. След като провери обстановката, той пъхна ключа в ключалката. Езикът се плъзна и вратата се открехна. Нито скърцане, нито тръкане. Всичко стана съвсем безшумно. Явно бе, че грижливо смазаните панти и решетка се отваряха много по-често, отколкото изглеждаше на пръв поглед. Безшумно отворената врата правеше зловещо впечатление. Тя говореше за тайни идвания и излизания, за безмълвни скитания на нощни птици, за безшумни вълчи стъпки на престъпници. Клоаката очевидно бе съучастник на тайнства шайка. Мълчаливата решетка и кратко помагаше. Тенардия открех вратата. Колкото да се провре Жан Вължан, затвори решетката след него, превъртя два пъти ключа в ключалката и потъна пак в мрака, безшумен като сянка, като че стъпваше с кадифени тигрови лапи. Миг след това провидението, изникнало от клоаката, потъна в непрогледната тъмнина. Жан Вължан се озова вън. Девети, един познавач в тази област смята Мариус за мъртъв. Жан Вължан отпусна Мариус на брега. Най-сетне на открито. Смрадните изпарения, мракът, ужасът бяха вече зад тях. Чистият, свеж и животворен въздух, вдъхван свободно и с радост, изпълни гърдите му. Около него бе тихо, но това беше пленителната тишина на залязващото в безоблачното небе слънце. Здрачаваше се, нощта наближаваше, велика освободителка, приятелка на всички, които се нуждаят от тъмен плащ, за да се избавят от тревожното положение. Небето изливаше с пълни шепи умиротворение. Реката се прискаше галевно под краката му. От брястовете на Шанзелизе дориташе ефирният диалог на птичите гнезда, които си казваха е лека нощ. Няколко едва забележими звездички бяха усеяли бледия зенит, толкова манички, че можеха да се различат само ако човек се вгледа в тях. Те блещукаха смътно в безкрайната шир. Вечерта разгръщаше над главата на Жан вължан омаята на безкрая. Беше неопределеният пленителен час, който не може да се нарече нито ден, нито нощ. Достатъчно тъмно, за да ви загубят от очи неизвестно разстояние, и достатъчно светло, за да ви познаят отблизо. За няколко секунди Жан Валжан остана в плен на това задушевно и величествено умиротворение. Настъпват мигове на пълна забрава. Страданието престава да тормози клетника, мисълта се забулва в мъгла, благодатен мир се спуща над замечтания човек и го наметва като с нощен плащ. И в този дивен полумрак душата, подобно на небето, заискря от звезди. Жан Валжан неволно се загледа в безбрежната светла дрезгавина над главата му. Замислен, той се потопи в тържествената тишина на вечното небе като в купел на забрава и молитва. После споменът за задължението му като че ли го стресна, той се наведе над Мариус, бръкна в реката, взе в шепата си вода и напръска леко лицето му. Клепките на Мариус останаха склопени, но през полуотворената му уста все още се долавяше дишането му. Жан Валжан се канеше пак да загребе вода от реката. Когато внезапно изпита ясно безпокойство, почувствувал, че някой се е спрял незабелязано зад гърба му. И другаде споменахме за това усещане, което всеки от нас е изпитвал. Той се обърна, както преди малко зад него действително имаше някой. Снажен мъж, загърнат в дълъг редингот, с кръстени ръце, уловил под дясната си ръка бастун с уловна дръжка, беше застанал на няколко крачки зад прикрекнания над Мариус Жан Вължан. Благодарение на полумрака той изглеждаше като привидение. Простодушният човек би се изплашил от него поради здрача, а разсъдливият поради бастуна. Жан Валжан позна Жавер. Читателят е отгатнал навярно, че преследвачът на Тенардия не беше никой друг, а Жавер. След като излезе, без да се е надявал, невредим от барикадата, Жавер отиде в полицейската префектура, докладва лично на префекта, който го прие за кратко време, и после незабавно пое службата си. Която включваше, читателят си спомня съдържанието на намереното у него листче, специално наблюдение на десния бряг по Чанзелизе, който от известно време беше привлякал вниманието на полицията. Там той бе съгледал Тенардие и го бе проследил. Знаете останалото? Лесно разбираемо е, че така любезно отворената пред Жан Вължан решетка беше всъщност ловкост от страна на Тенардие. Тенардие предполагаше, че Жавер е още отвън. Преследванията има верен усет, който никога не го лъже. Трябваше да залъже тази хрътка с някой кукъл. Убиец, каква неочаквана находка? Можеше ли да се колебае да го принесе в жертва? Пускайки вън Жан Вължан вместо себе си, Тенар доставяше на полицията плячка, принуждаваше я да изостави неговите собствени следи, да го забрави заради по-сериозно происшествие. Възнаграждаваше Жавер за чакането му, което е винаги примамливо за всеки шпионин. Печелеше 30 франка и разчиташе основателно, че благодарение на тази маневра ще успее да се измъкне и сам той. Жан Вължан се натъкна от един капан на друг. Две срещи една след друга, след тенардие Жавер, наистина ставаше вече прекалено. Жавер не позна Жан Вължан, който, както казахме, беше неузнаваем. Той си остана с кръстени ръце, само стисна незабележимо бастуна си и попита рязко и невъзмутимо. Кой сте вие? Аз. Кой? Жан Вължан. Жавер захапа бастуна си, присви сви колене, наведе се леко и сложи двете си ръце върху раменете на Жан Вължан, вписе като клещи в него, разгледа го внимателно и го позна. Лицата им почти се докосваха. Погледът на Жавер беше страшен. Жан Вължан остана безчувствен към грубостта на Жавер, както лъвът би оставил риз да впие ногти в козината му. Инспектор Жавер, каза той, аз съм във ваша власт. Впрочем още от тази сутрин аз се считам ваш пленник. Не ви дадох адреса си, за да се опитам да избягам. Можете да ме задържите, но изпълнете най-напред една моя молба. Жавер като че не го чу. Той не откъсваше в втренчения си поглед от Жан-Вължан. Издал напред устни, той бърчеше брадата си, признак на свиреп размисъл. Най-сет не пусна Жан-Вължан. Изправи се рязко, улови хубаво бастуна и като фунес промълви тихо. Какво търсите тук и кой е този човек? Той продължаваше да се обръща към него, на вие. Жан Валжан му отговори и при звука на гласа му Жавер като че се разбуди. Именно заради него искам да ви помоля. Правете с мене, каквото щете, но помогнете ми най-напред да го занесем в дума му. Моля ви само за това. Лицето на Жавер се сгърчи, както ставаше винаги, когато някой го сметнеше годен да направи каквато и да било отстъпка. Той обаче не каза, не, наведе се повторно, извади от джоба си носна кърпа. Потопи я във водата и избърса окървавеното чело на Мариус. Този човек беше на барикадата, каза той полугласно, говорейки като че ли сам на себе си. Него именно наричаха Мариус, първоразреден шпионин, който в очакване на смърта беше наблюдавал всичко, беше слушал всичко, беше чул и запомнил всичко. Който бе дебнал до предсмъртния си час и си беше вземал бележки, с един крак в гроба, той улови ръката на Мариус, опитвайки се да долови пулса му. Ране не, каза Жан Вължан. Мъртъв е, заяви Жавер. Не, не още, възрази Жан Вължан. И тъй, вие сте го донесли от барикадата до тук? Забеляза Жавер. Той навярно беше много озадачен и обрижен, щом не настоя за повече подробности във връзка с това подозрително бягство през клоаката и щом дори не забеляза, че Жан Вължан не отвърна на въпроса му. Жан Вължан пък от своя страна като че ли беше обзет от една единствена мисъл. Той живее в квартал маре, обясни той. На улица Фидюкалвер у дядо си, не си спомням вече името му. И той бръкна в джоба на Мариус, извади бележника му, разтвори го на написаната от Мариус страница, и го подаде на инспектора. Дневната светлина все още не бе съвсем изчезнала, тъй че можеше да се чете. Освен това очите на Жавер фосфорестираха предателски като зениците на хищните нощни птици. Той разчете няколкото реда, написани от Мариус, и измърмори. Жил норман, улица Фидюкалвер номер 6. После викна. После Кочияш. спомняте си, че Файтонът чакаше за всеки случай. Жавер задържа портфела на Мариус. Малко след това колата се спусна по към водопоя и спря на брега. Положиха Мариус на седалката в дъното, а Жавер седна до Жан Вължан на предната седалка. Затвориха вратичката и Файтонът потегли бързо, изкачвайки се по кея в посока към бастилията. Те напуснаха край улици и навлязоха в града. Кочияшът, тъмен призрак върху къпрата, шибаше мършавите кончета. Във файто на ледена тишина. Мариус, неподвижен, облегнат въгъла, с отпусната върху гърдите глава и увиснали ръце, с вкучанясали крака, като че ли чакаше само ковчега. Жан-Вължан сякаш без сянка, а жавер камък. И в тъмната карета, чиято вътрешност се осветяваше като отдалечна светкавица с синкава мъртвъшка светлина всеки път, когато минеха край някой уличен фенер. Случайността беше събрала злокобно трите трагични символа на неподвижност труп, призрак и статуя. Екс. Завръщането на блудния син. При всяко разтърсване на Файтона от неравната улична настилка от косите на Мариус се среждаше капка кръв. Беше вече дълбока нощ, когато Файтонът спря пред номер 6 на улица Фиджукалвер. Жавер слезе пръв, увери се с бърз поглед, че номерът е същият, повдигна тежкото чупче от ковано желязо, украсено според някогашната мода с борещи се козел и сатир. И почука силно. Крилото на входната врата се открехна и жавер го бутна. Показа се портиерът, полусънен, прозяващ се, със свещ в ръка. Всички в къщата спяха. В Мареси си лягат рано. Особено в дни на метеж. Този славен стар квартал, наплашен от революциите, търси убежище в съня, както малките деца крият главички под юргана, когато се плашат от баба Меца. В това време Жан Вължан и Кочешът свалиха Мариус от Файтона, като Жан Валжан го придържаше под мишниците, а под коленете. Докато смъкваха Мариус, Жан Валжан пахна ръка под разкъсаните му дрехи, напипа гърдите му и се увери, че сърцето му бие още. Пулсът дори се беше усилил, като че ли друсането на колата беше възвърнало ранения към живот. Стон, който подобава на служител на властта, когато говори със служител на бунтовник, Жавер попита вратаря. Да живее тук някой си Жил норман? Тук живее. Какво искате от него? Носим сина му. Си нали? Смая се портиерът. Той е мъртъв. Жан Валжан, който се приближаваше зад джавер, дрипав и цял изпокалян, кимна отрицателно с глава към портиера, който го гледаше ужасен. Портиерът като че ли не схвана нито думите на Жавер, нито знака на Жан Валжан. Жавер продължи. Бил се е на барикадата и ето как се е наредил. На барикадата ли? Възкликна портиерът. Убили се го там. Събудете бащата. Портиерът не помръдна, вървете де. Повтори Жавер и добави, утре тук ще има погребение. Жавер делеше строго обичайните происшествия на улицата на категории, първото изискване на предвидливостта и надзора. Всяко възможно събитие си имаше свое чекмедже. Възможните происшествия стояха, така да се каже, в отделенията си и излизаха, според случая, но няколко наведнъж или по поотделно. На улицата можеше да има шум, метеж, карнавал, погребение. Портиерът се ограничи да събуди Баск. Баск събуди Николет, а Николет от своя страна събуди леда Жил норман. Колкото до дядото, оставиха го да спи, мислейки, че все ще има време да научи лошата вест. Качиха Мариус на първия етаж, без нито един наймател от другите етажи да усети, и го проснаха върху старото канапе в приемната на господин Жилнорман. Докато Баск изтича за лекар, а Николет се рувеше в шкафовете за бельо, Жан-Вължан почувствува ръката на жавер върху рамото си. Той разбра и слезе, слушвайки се в стъпките на жавер, който вървеше по петите му. Портиерът ги изгледа на отиване, както ги бе изгледал и наидване, оплашен и сънен. Те се качиха пак в файтона, а чияшът седна на къпрата. Инспектор Жавер, каза Жан-Вължан, имам още една молба към вас. Каква? Запита сурово жавер. Разрешете ми да се отбия за миг у дома. После можете да правите с мене каквото искате. Жавер замълча за миг, сбушил вратфеката на редингота си. После смъкна предното стъкло. Кочиаш, извика той, карай на улица Омармс номер 7. 11 непоколебимият разколебан. Те не си проговориха вече по целия път. Какво искаше Жан Вължан? Да довърши започнатото. Да предупреди козет, да и кратко каже къде се намира Мариус да и кратко даде може би някои полезни съвети и ако имаше възможност, да даде последни разпореждания. Колкото до него самия, колкото до личната му участ, всичко бе свършено, Жавер го бе заловил и той не се противеше. Друг на негово място при подобни обстоятелства би се сетил може би за въжето, което му бе дал Тенардие, и за пречките на прозореца на първата килия, в която щяха да го въведат. Но откакто бе срещнал епископа, Жан Вължан изпитваше дълбоки религиозни задръжки пред мисълта за всяко покушение, дори и на собствения му живот. Той изключваше самоубийството, това тайнствено изнасилване на неведомото, което предполагаше до известна степен и умъртвяване на душата. Когато зави по улица Омарме, Файтон спря. Улицата беше много тясна, за да минават коли. Жавер и Жан Вължан слязоха. Кочияшът помори смирено, господин инспектора, да обърне внимание че отрекското кадифе на седалките беше цялото изцапано от кръвта на убития и от кълта подрехите на убиеца. За него бе важно само това от всичко случило се. Той добави, че му дължат обещетение. Същевременно извади от джоба си контролната си книжка и помоли господин инспектора да има добрината и да му напише някаква атестация, каква да е там. Жавер отблъсна книжката, която му подаваше кочияшът, и го попита: Колко ти дължа за пътя, включително престоите? Седем часа и четвърт, отвърна Кочиешът, освен това кадифето ми беше съвсем ново. 80 франка, господин инспектор. Жавер извади от джоба си четири Наполеона и отпрати Файтона. Жан Валжан помисли, че той възнамерява да го отведе пеш до поста на Бланманту или до поста при държавни архив, които бяха съвсем наблизо. Те тръгнаха по уличката. Тя, както обикновено, беше безлюдна. Жавер вървеше зад Жан Валжан. Стигнаха до номер 7. Жан Валжан потропа. Вратата се отвори. Добре, каза Жавер. Качете се. И добави със странно изражение, като че ли правеше голямо усилие, за да произнесе тези думи, ще ви чакам тук. Жан Валжан погледна Жавер. Подобно поведение съвсем не отговаряше на привичките на полицая. Но понеже Жан Валжан беше решил да се предаде и да сложи край на всичко, обстоятелството, че Жавер изпитва сега към него някакво надменно доверие, доверие на котка, която пуща мишката да се отдалечи на такова разстояние, че да може веднага да я вкопчи в ногтите си, не го изненада особено много. Той бутна вратата, влезе в къщата и извика на портиера, който си беше легнал. Аз съм. Портиерът дръпна кордона, без да става от леглото си, и Жан вължан се качи по стълбата. Когато стигна до първия етаж, той се спря. По всички мъчителни пътища има спирки. Прозорецът на стълбището, който можеше да се вдига и спуща, беше отворен. Както в много старинни къщи стълбището гледаше към улицата. Уличният фенер, закачен точно от среща, осветяваше малко стъпалата и това спестяваше осветлението. Било за да поеме чист въздух, било съвсем несъзнателно, Жан Валжан подаде глава от прозореца. Той се наведе на тулицата. Тя беше малка и фенерът те осветяваше от край до край. Жан Вължан се стъпи са от изненада. Долу нямаше никого. Жавер си беше отишъл. 12. -ти. Дядото. Баски и портиерът пренесоха все още безжизнено лежащия Мариус от канапето, където го бяха оставили при пристигането му в салона. Лекарят, когато по бяха повикали, беше дошъл бързо. Леда Жил Норман беше станала. Тя сновеше ужасена насамна там, кършеше ръце, неспособна за нищо друго, освен да възклицава. Възможно ли е, Божичко? Сегисто ги тя добавяше. Всичко ще стане само кръв. Когато мина първият ужас, някакъв философски извод за създаденото положение си проправи път в мисълта и кратко и намери израз в следното възклицание. Не можеше да свърши другояче. Не можа да стигне до класическото, аз казвах, че ще стане така, което се употребява в подобни случаи. По заповед на лекаря до канапето беше поставено походно легло. Лекарят прегледа Мариус и след като установи, че пулсът все още не е спрял и че раненият няма дълбока рана на гърдите, а кръвта по устните му идва от носната кухина, той накара да го положат по гръб на леглото, без възглавница, като главата бъде на същото равнище, както и тялото и даже малко по-низко, и да махнат ризата, за да се улесни дишането. Като видя, че събличат Мариус, Госпожица Жил Норман са оттегли в стаята си. Тя започна да се моли, прехвърляйки бройницата си. Гръдният кош не беше претърпял никакво вътрешно натъртване. Един само кошун, притъпен от портфела, се беше плъзнал край ребрата и беше оставил грозна диря, но за щастие плитка и затова безопасна. Дългото подземно пътешествие обаче окончателно бе изместило щупената ключица и тази повреда се оказа сериозна. Ръцете бяха целите издръскани. Но лицето не бе обезобразено. Главата под косата изглеждаше просто нашарена. Какво щеше да стане с тия рани по главата? Дали бяха само повърхностни, или засягаха черепа? Нищо не можеше да се каже още. Опасен симптом беше, че те бяха предизвикали загубване на съзнанието, тъй като понякога изобщо не се връща. Освен това загубата на кръв беше изтощила много ранения. Барикадата беше запазила тялото му невредимо от кръста надолу. Баск и Николет разкъсваха чаршафи и приготвяха бинтове. Николет ги се единяваше, а Баск ги навиваше. Понеже нямаха карпия, лекарят беше спрял временно кръвта от раните с тампони памук. До леглото, на масата, където бяха наредени хирургическите инструменти, горяха три свещи. Лекарят милицето и косите на Мариус със студена вода. Цялата кофа за миг по червеня. Портиерът светеше, държейки свеща в ръка. Лекарят изглеждаше потънал в тъжни мисли. От време на време той поклащаше отрицателно глава, като че отговаряше на въпрос, който си беше задал мислено. Тези таинствени диалози на лекаря с самия него не са добър знак за болния. Точно когато лекарят бършеше лицето и докосваше леко с пръсти все още затворените клепачи, в дъното на салона се отвори врата и на нея се появи висока белезникава фигура. Дядото. От два дни метежът силно бе развълнувал. Възмутил и разтревожил господин Жил Норман. Той не можа да спи предишната нощ и през целия ден бе трескав. Вечерта си беше легнал много рано, като заръча да залостят всички врати в къщата, и бе задрямал от умора. Сънят на старците е лег. Стаята на господин Жил Норман беше в съседство с салона и колкото и предпазливо да се движеха, шумът го разбуди. Изненадан от ивицата светлина под вратата си, той стана от леглото и се приближи пипнешком. Старецът стоеше на прага, с ръка върху дръжката на откръхнатата врата, издал леко напред клатушкащата си глава, загърнат в бяла роба, тясна и права като саван. Изглеждаше очуден, приличаше на призрак, който надзърта в гроб. Той забеляза леглото и проснатия върху душека окървавен младеж, восъчно-бял, с затворени очи и отворена уста, с бледи устни, гол до кръста, нашарен цял с червени рани, неподвижен под ярката светлина. Дядото се разтрепера от главата до краката, очите му, с пожълтяла от напредналата възраст Рубовица, се замъглиха и придобиха стъклен блясък, цялото му лице се изостри и се покри смъртвъща бледност. Ръцете му овиснаха, сякаш в него се щупи някаква пружина. Той разпери с майян треперещите си старчески пръсти, коленете му се обянаха под прав ъгъл и през разтворената роба се показаха маршарите му гори бедра, обрасли с бели косми. Той прошепна, Мариус! Господине, каза Баск, току-що донесоха младия господар. Той е бил на барикадата й. Той е мъртъв. Извика със страшен глас старецът. Ах, кръвопиецът. И тогава, сякаш след гробно прераждане, стогодишният старец се изправи като младеж. Господине, каза той, вие сте лекарят, нали? Кажете ми най-напред нещо. Мъртъв ли е? Лекарят, силно разтревожен, не отговори. Кършейки ръце... Господин Жил Норман избухна в див смях. Той е мъртъв! Мъртъв! Отишъл е да го убият на барикадите! От омраза към мене! Направил го е напук на мене! Ах, кръвопиецо! Така ли ми се връщаш? Ах, горко ми! Той е мъртъв! Старецът се приближи до един прозорец, отвори го широко, като че ли се задушаваше, и обърнат към нощта, завика в улицата. Пронизан от куршуми, изпосечен, заклан, унищожен, разпокъсан, нарязан на парчета. Вижте го само негодника. Той знаеше отлично, че го чакам, че бях заповядал да приготвят стаята му, че бях сложил над леглото си неговия портрет като дете. Знаеше, че само трябва да се върне, че от две години го призовавам, че стоях вечер край камината с ръце на коленете и се чудех какво да правя, че бях кръгъл глупак. Ти знаеше това. От теб се искаше само да се прибереш и да кажеш, ето ме, и щеше да бъдеш господар в къщата, и аз щях да ти се подчинявам, и ти щеше да правиш всичко, каквото искаш, със своя изкофял дядо. Ти го знаеше, но си си казал, не, той е роялист, няма да ида при него, и отиде на барикадите, остави се да те убият от проклетия. За да си отмъстиш за думите ми по адрес на Херцог Дюбери, не е ли подло, кажете ми. Легни сега и спи спокойно, ако можеш. Той е мъртъв. Ето какво ме чака при събуждането ми. Лекарят, който почваше да се тревожи и за двамата, остави за миг Мариус и се приближи до господин Жил Норман. Той го хвана за ръка. Дядото се обърна, изгледа го с разширените си и като че ли, ли очи и му каза отчетливо. Благодаря ви, господине. Аз съм спокоен. Аз съм мъж. Преживял съм смъртта на Людовик 16 и умея да понасям нещастията. Едно обаче е страшно, мисълта, че вашите вестници са причина за всичките тия язвини. Искате да имате дръскачи, сладкодумци, адвокати, оратори, трибуни, дискусии, прогрес, просвещение, права на човека, свобода на печата, но ето как ще донасят вкъщи децата ви. Ах, Мариус! Това е ужасно! Убит! Умрял преди мене! На барикада! Ах, престъпникът! «Докторе, вие живеете в нашия квартал, нали? О, аз ви познавам. Виждам кабриолета ви от прозореца си. Ще ви обясня. Ще сгрешите, ако мислите, че съм възбуден, човек не се гневи срещу мъртвец. Влупаво би било. Та нали аз съм отгледал това дете. Бях вече стар, когато то беше съвсем невръстно. Играеше си в тюйлери с малката си лопатка и малкото си столче, а за да не се карат надзирателите, аз запушвах с на си дубките, които то дълбаеше в пясъка. Но ето че един ден извика, долу Людовик 18 и си отиде. Аз не съм виновен. Той беше русичък и розовичък. Майка му умря. Забелязали ли сте, че всички малки деца са руси? На какво се дължи това? Той е син на един луарски разбойник. Но децата не са отговорни за престъпленията на бащите си. Спомням си го, когато беше висок и толкова. Не можеше да произнася звука, да. Говореше така сладко и така заварено, като че ли чуруликаше. Спомням си как го бяха наобиколили веднъж пред статуята на Херкулес от Фарнезе, за да му се порадват, такова хубаво детенце беше. Главицата му като изрисувана. Аз му говорех сърдито, плашех го с бастуна, но той знаеше много добре, че се шегувам. Когато влезеше сутрин в стаята ми, аз мърморех недоволно. Но все едно, че слънцето влизаше при мене. Никой не може да устои на такива гълъбчета. Те те грабват, завладяват те и вече не те пускат. Истината е, че нямаше нищо по-прелесно от това дете. А сега какво ще ми кажете за вашия Лафайет, за вашия Бенжамен Констан, за вашите Тюркю и Дюкорсел, едно, които ми го убиват. Това няма да им се размине тук така. Лекарят се бе навел повторно над Мариус. Старецът също се приближи до ранения, който продължаваше да лежи, все така мъртвешки блед и безжизнен, и закърши отново ръце. Поберелите му старчески устни се движеха като чери машинално и пропущаха като хриптения несвързани думи, които едва се чуваха. Ах, безсърдечнико! Ах, якобинецо! Ах, престъпнико! Ах, злодео! Тихи укори на умиращ, към труп! Малко по-малко, тъй като вътрешните изригвания непременно си проправят в края на краищата път навън, думите му отново станаха свързани, но старецът като че ли нямаше сили да ги изговаря. Гласът му беше така задавен и угаснал, сякаш идваше от другия бряг на бездната. На мен ми е все едно. И без това ще умра. И като си помислите само, че в цял Париж едва ли би се намерила поне една хубосница, която да се откаже от удоволствието да достави малко щастие на тоя укаяник. Негодник! Вместо да се забавлява и да се наслаждава на живота, да отиде да се бие и да се остави да го застрелят като добиче. И за кого, за какво? За републиката. Вместо да иде да танцува в Шомиер, както подобава на млад човек. За какъв дявол е на 20 години? Републиката, свещена глупост. Бедни майки, раждайте хубави момчета. Край, той е мъртъв. Значи, от нашата врата ще излязат две погребения. Как, да се докараш до там заради черните очи на генерал Ламарк? Какво беше направил за теб той е, генерал Ламарк? Пладнешки убиец. Празен бърборко, да отиде на смърт заради някакъв си покойник. Как да не полудееш? Можете ли да проумеете подобно нещо? На 20 години. И без да погледне назад дали не оставя някого зад себе си. Ето ги сега горките старци, нека си умират сами. Пукни фъгала си, бухъл такъв. Същност какво, толкова по-добре? Точно това исках, това ще ме убие веднага. Аз съм премного стар, вече съм сетогодишен, сто хиляди годишен, отдавна имам правото да умра. Този удар вече ще ме довърши. Какво щастие, най-сетне край. За какво ще му давате да вдъхва амоняк и всички тия лекарства? Само си губите времето, празноглав докторе. Та да, той е мъртъв, мъртъв и толкова. Аз познавам смърта, нали самият аз съм мъртвец. Той не е свършил работата наполовина. Ах, мръсно, мръсно, пошло време. Това мисля аз за вас, за идеите ви, за системите ви, за водачите ви, за уръкурите ви, за докторите ви, за негодните ви писатели, за вашите дриплювци философии и за всички революции, които от 60 години насам плашат само орляците гарвани в тюйлери. И щом си бил така безжалостен да се погубваш по този начин, и аз няма да жаля за тебе, чуваш ли, кръвопиецо? В същия миг Мариус бавно повдигна клепачи и замъгленият му още от летаргията поглед се спря с удивление на господин Жил Норман. Мариус! Извика старецът. Мариус! Мой мъничък Мариус! Моето дете! Люби ми синко! Ти отваряш очи, ти ме гледаш, ти си жив! Благодаря ти! И той падна в несвяст. Едно френски политик от епохата на реставрацията. Б. П. Р. Книга 4. Жавер де Рейлира. Жавер се отдалечи с бавни стъпки от улица Омарме. Той вървеше за първи път в живота си с наведена глава и пак за първи път в живота с ръце зад гърба. До този ден Жавер беше заимствувал само едната от двете любими пози на Наполеон, тази, която изразява решителност, скръстените на гърдите ръце. Втората, с ръцете зад гърба, която изразява нерешителност, му бе непозната. Сега се беше извършил прелом. Цялата му модна и мрачна личност носеше печата на душевна тревога. Той потъна в смълчаните улички. Но въпреки всичко Жавер не вървеше без посока. Той тръгна по най-касия път за сена, стигна кея на брястовете, повървя малко по него, отмине гревския площад и се спря близо до поста на площад Шатле, приъгъла на моста Нордам. На това място, между моста Нотрадам и Понтошанж от една страна и Кеа Межистри и Кеофьор от друга, сена образува един вид квадратно езерце, пресечено от бързо течение по средата. Моряците се плашат от това място на реката. Нищо по-опасно от този бурно разпенен бързей, притиснат по онова време от пилотите на мелницата при моста, която днес е разрушена. Двата моста, тъй близки един до друг, увеличават опасността. Водата се устремява със страшна сила под сводовете им. Тя тече на широки, бурните лази, пени се и клокочи. Вълните се разбиват стълбовете на мостовете и като че ли се мъчат да ги изкоренят, дърпайки ги с мощни течни въжа. Ако някой попадне там, не може вече да се покаже на повърхността. И най-добрите пловци се ударят. Жавер се облакати на парапета, опря брада на дланите си и докато впиваше несъзнателно ногти в гъстите си бакенбарди, се замисли дълбоко. Нещо ново, прелом, катастрофа ставаше в душата му, за това имаше за какво да се замисли. Той се тързаеше жестоко. От няколко часа душевният му покой беше нарушен. Жавер беше объркан. Мозъкът му, така кристално ясен в своята слепота, бе загубил до сегашната си прозрачност. Кристалът бе замъглен. Жавер чувствуваше, че понятието за дълг се е раздвоило в съвестта му и той не можеше да не се замисли над това състояние. Когато срещна така неочаквано Жан Вължан на брега на сена, у него заговори инстинктът на вълк, който олавя отново плячката си, и инстинктът на куче, което намира отново господаря си. Два еднакво прави пътя се очертаваха пред него, но два, а не един. И това го хвърляше в ужас, защото през целия си досегашен живот той бе следвал само една права линия. При това най-мъчително тревожното в случая бе, че тия два пътя бяха противоположни. Едната от двете прави линии изключваше другата. Коя беше правилната? Душевното му състояние не се поддаваше на описание. Да дължи живота си на престъпник, да приеме това морално задължение и да се отплати със същото, т.е. да застане въпреки волята си на равна нога с закоравял злосторник и да му плати услуга за услуга. Да допусне да му кажат, върви си, и да каже на свой ред, свободен си. Да пожертвува общественото задължение заради лични съображения и да чувствува нещо общочовешко и може би още по повисше в тия лични съображения. Да измени на обществото, за да остане верен на съвестта си. Нима трябваше всички тия невероятни осложнения да се породят действително и да се струпат именно на него. Това го смазваше. Случило се беше нещо удивително, Жан Валжан го беше пощадил. Но се беше случило нещо още по-поразително, Жавер беше пощадил Жан Вължан, докъде беше стигнал. Той търсеше себе си и не можеше да се намери. Какво да прави сега? Грозно бе да издаде Жан Вължан. Грозно бе и да го остави на свобода. В първия случай представителят на властта щеше да падне по-низко от катожника. Във втория катожникът надмогваше закона и го стъпкваше в краката си. И в двата случая позор за Жавер. Каквото и решение да вземеше, очакваше го падение. Съдбата поставя по някога човека в такива невъзможни положения, от които няма изход, отвъд които животът изглежда пропаст. Жавер беше стигнал до подобна безисходица. Принудата да мисли бе вече сама по себе си основание за безпокойство. Тя се налагаше от бурната борба между всичките тия противоречиви чувства. Мисленето беше необичайно и крайно мъчително за него. В мисълта винаги се тъй известна доза вътрешен бунт и Жавер се дръзнаше, че не може да го избегне. Във всички случаи той би сметнал всяка мисъл извън тесния кръг на своите задължения за ненужна и уморителна. Но мисълта за изтеклия ден беше същинско изтезание. А все пак трябваше да надникне в съвестта си след подобно сътресение и да отчете постъпките си пред самия себе си. Тръпки го побиваха, като си спомнеше какво бе сторил. Той, Жавер беше щел зауместно да пусне един престъпник на свобода противно на всички полицейски правила, противно на целия обществен и съдебен строй, противно на целия кодекс. Така му бе угодно. Личният интерес бе изместил обществения интерес. Как да окачествиш подобна постъпка? Всеки път, когато се връщаше мислено към нечуваното нещо, което бе извършил, той се разтреперваше от краката до главата. Какво решение да вземе? Оставаше му само едно – да се върне незабавно на улица Омарме и да постави под стража Жан Валжан. Ясно беше, че трябваше да поступи непременно така. Но той не можеше. Нещо преграждаше пътя му и не му позволяваше да го стори. Какво? Какво точно? Нима на този свят съществуваше нещо друго освен съдилища, изпълнителни листове, полиция и власт. Жавер беше дълбоко разстроен, неприкосновен като ржник. Не уловим за правосъдието рецидивист. И то по вина на Жавер. Не беше ли ужасяващо, че Жавер и Жан Вължан, и двамата изцяло във власт на закона, предназначени единият да наказва, а другият да търпи, бяха стигнани там, че да потъпчат закона? Как? Възможно ли е да се случват такива невероятни происшествия, без никой да бъде наказан? Нима Жан Вължан, посилен от целият обществен ред. Ще остане свободен, и той, Жавер, ще продължи да се храни на държавната трапеза. Мислите му вземаха все по брат. Той би могъл сред размишленията си да се упрекне и задържането си с въстаника от улица Фидюкалвер, но не се изсещаше за това си провинение. По-малката простъпка се губеше в сравнение с по-голямата. Впрочем този възстаник очевидно беше мъртъв, а съгласно закона съдебното дирене се преустановява със смъртта. Жан Вължан само това бреме тежеше на съвеста му. Жан Вължан го задачаваше. Всички догми, които му бяха служили за опора през целия му живот, рухваха пред този човек. Великодушието на Жан Вължан спрямо него самия го смазваше. И други факти, които сега си спомняше и които порано бе смятал за недостоверни и налудничари, сега изплуваха в истинската им светлина. Зад Жан Вължан се възправяше образът на господин Мъдлен, двете лица. Положени едно върху друго, се сливаха в една единствена личност, заслужаваща почет. Жавер чувствуваше, че в душата му се прокрадва нещо ужасно, възхищение пред каторжник. Уважение към Затворник, нима подобно нещо бе възможно. Той изтръпваше, но не можеше да не се поддаде на това чувство. Колкото и да се противеше, беше принуден да признае дълбоко в душата си нравственото величие на този окаяник. А това беше нетърпимо. Злостурник благотворител, милосърден, благ и великодушен катуржник, готов да се притече на помощ, отвръщащ на злото с добро, на омразата с прошка, предпочитащ състраданието пред отмъщението. Собствената си гибел пред гибелта на смъртния си враг, спасяващ този, който го е повалил в калта, коленичил на най-високото стъпало на добродетелта, посроден с ангел, отколкото с човек. Жавер трябваше да признае, че и такова невероятно съчетание съществува. Повече не можеше да продължава така. Естествено, трябва да подчертаем, той не без съпротива се предаде на това чудовище, на този нечестив ангел, на този презрен герой, който извикваше у него еднакво голямо възмущение и възхищение. Колко пъти, докато се возеше във файто наредом с Жан Вължан, тигърът на закона се бе пробудил в него. Колко пъти изпита изкушението да скочи върху Жан Вължан, да го сграбчи и да го разкъса, т.е. да го арестува. Всъщност какво по-просто от това? Да викне на първия пост, пред който минават, ето един избягал каторжник, да извика полицаите и да им каже, дръжте тогава, а после да си отиде, да остави там прокълнатия престъпник и от нищо повече да не се интересува. Този човек е пожизнен пленник на закона. Законът може да прави с него, каквото пожелае. Какво по-справедливо, Жавер си бе казал всичко това. Той беше пожелал да стори дори нещо повече, да действува сам, да арестува мъжа. Но и тогава, както и сега, не можа да намери Сири в себе си, за да го стори. Всеки път, когато ръката му бе посягала машинално към яката на Жан вължан тя бе падала, натежала като олово, и нечи странен глас кръщеше в душата му, отлично. Предай спасителя си, а после накарай да ти донесат като пилат понтийски леген с вода, за да измиеш ногтите си. След това мисълта му се връщаше към него самия и редом до израсналия Жан Вължан той виждаше себе си, жавер, жалък и унижен. Един каторжник бе негов благодетел, но защо той позволи на този човек да му подари живота? Той имаше правото да бъде убит в тази барикада. Трябваше да се възползва от това право, да извика другите възстаници на помощ срещу Жан Вължан, да изиска да го застрелят на сила, така щеше да бъде много подостойно. Най-голямото мъчение беше, че всяка самоувереност го бе напуснала. Той се чувстваше като изкоренено дърво. Само един жалък отломък от, от джезала на Кодекса бе оцелял в ръката му. Измъчваха го непознати по-рано морални задръжки. Проправяха си път чувства, които нямаха нищо общо с прилагането на закона, което до сега бе единствено мерило за постъпките му. Не беше вече достатъчно да си остане честен както преди. Възникнали бяха цяла на неочаквани събития и волята му беше под власт на тях. Цял нов мир се разкри за душата му, прието и възнаградено благодеяние, самоотречение, милосърдие, снисходителност, принуда, упражнена от състраданието над суровостта, отзивчивост, въздържане от окончателна присъда, отмяна на проклятието, една сълза в очите на закона, някакво върховно Божие правосъдие, противоположно на човешкото. Той съзираше в мрака страшния изгрев на непознатото немонавствено слънце. То го ужасяваше и заслепяваше. Бухал, принуден да гледа с орлови очи. Жавер си казваше, че действително, значи, било вярно, има изключения, властта може да се заблуди, правилото може да изпадне в безисходица пред някои явления, всичко не се изчерпва с параграфите на кодекса. Налага се да се починиш на непредвиденото. Добродетелта на катуржника може да подведе добродетелта на представителя на властта, чудовищното може да се обърне в божествено. Съдбата устройва такива засади и Жавер си мислеше отчаян, че и сам той е попаднал в капана. Принуден беше да признае, че доброто съществува. Катуржникът се беше проявил като добър човек. Ай той самият, нечувано нечувано явление. Преди малко бе постъпил като добър човек. Това беше падение за него. Жавер се считаше подлец. Ужасяваше се от себе си. Идеалът на Жавер беше не да бъде човечен, благороден, възвишен, а да бъде безупречен. А той безгрешил. Как бе стигнал до тук? Как се бе случило това? Той сам не би могъл да си го обясни. Стискаше главата си с ръце, но каквото и да правеше, не можеше да проумее нищо. Безспорно той през всичкото време възнамеряваше да предаде Жан Валжан на правосъдието, тъй като Жан Вължан бе негов пленник, а Жавер – негов служител, нито за миг не бе признал пред себе си, докато го държеше в ръцете си, че смята да го остави да си отиде. Ръката му се беше отворила, като че против волята му, и беше пуснала каторжника на свобода. Толкова мъчителни загадки се изправяха сега пред полицейския инспектор. Той си задаваше въпроси и им отговаряше, но отговорите му го ужасяваха. Питаше се, когато попаднах във властта на този каторжник. На този окаяник, когато преследвах безпощадно, и когато той можеше и трябваше да си отмъсти не само от злопаметност, но и за да осигури собствената си безопасност, какво направи той, като ми подари живота и ме помилва? Изпълни своя дълг? Не. Нещо повече. Ами аз, какво направих самият аз, помилвайки го? Дълга си ли изпълних? Не. Нещо повече. Следователно има нещо, което е повише от дълга, стигнал до тук, той изпадаше в ужас. Равновесието му се нарушаваше. Едното блюдо на везните пропадаше в бездната, другото пориташе към небето. А Жавер се ужасяваше еднакво и от този, който беше горе, както и от този, който беше долу. Без да бъде ни най-малко волтерианец, философ или безверник, та чещ, напротив, инстинктивно официално установената религия, той гледаше на нея като навеличава съставка на обществения строй. Установеният порядък бе негова догма и го задоволяваше напълно. Откакто бе зрял мъж и държавен чиновник, цялата му религия се свеждаше до полицията. Защото, употребяваме думите без следа от ирония и в най-сериозния им смисъл, той беше шпионин, както други биват свещеници. Имаше един началник, господин Жиске, и до този ден почти никога не беше мислил за другия началник, Бог. Неочаквано Жавер бе почувствувал присъствието на този нов поведител и се бе объркал. Това неочаквано присъствие го смущаваше. Той не знаеше как да се държи с подобен началник, макар да му бе добре известно, че подчиненият е длъжен да превива винаги гръб, да се подчинява сляпо, да не осъжда и да не оспорва, а ако началникът е голям особняк, подчиненият има само един изход, да подаде оставката си. Но как да поиска от Бога да бъде освободен от длъжност? Каквото и да правеше, той постоянно се връщаше към един единствен факт, който стоеше на всичко, че извършил невероятно нарушение на закона. Затворил бе очи пред закоравял престъпник, избягал като пуснал бе на свобода осъден на принудителна работа човек. Откраднал бе от закона жертвата, която бе в негова власт. И точно той, Жавер, бе сторил това. Не можеше да проумее постъпката си, сам не можеше да се разбере. Дори причините за тази постъпка му се изплъзваха, свят му се завиваше само като си помисляше за тях. До този миг бе живял със сляпа вяра, която поражда сурова честност. Вярата сега го напущаше, честността му изменяше. Всичко, в което бе вярвал, се разпръсваше. Натрапваха му се неумолимо нежелани истини. Налагаше се за напред да бъде друг човек. Той изпитваше странни болки, като че бяха махнали пердето от очите на съвестта му. Виждаше неща, които му бе неприятно да вижда. Чувствуваше се изпразнен от съдържанието си, ненужен, изкоренен от предишното си съществуване, уволнен, разкалян. Съзнанието за власт бе мъртво у него. Нямаше за какво вече да живее. Ужасно състояние. Жаве развълнуван. Да бъдеш гранит и да почнеш да се съмняваш. Да бъдеш статуята на наказанието, излята цяла целеничка в калъпа на закона, и внезапно да забележиш, че в бронзовата ти град тупти нещо невероятно и непокорно, което прилича на сърце. Да стигнеш до там, че да отвърнеш на доброто с добро, макар че до този ден си бил убеден, че подобно добро всъщност е зло. Да охраняваш като куче дума, а да лижеш ръката на чужденеца. Да си лети да се стопиш. Да си клещи и да се превърнеш в мека длан. Да усетиш внезапно, че пръстите ти се отварят. Да изпуснеш жертвата, какъв позор. Човекът снаряд да се отклони от пътя и да порети назад. Да бъде принуден да признае пред самия себе си, че непогрешимостта не е безгрешна, че и догмата допуща заблуждение, че законът не предвижда абсолютно всички случаи, че обществото не е съвършено. Че на властта са чужди колебания, че неподвижното подлежи на раздвижване, че съдиите са все пак хора и законът може да се излъже, съдът може да сгреши. На безмерното синьо стъкло на неговия небосвод се бе появила пупнатина. В душата на Жавер ставаше нещо подобно на катастрофата във Ампо, праволинейната му съвест, целият му душевен строй излизаше извън релсите. Неодържимо устремената му право на предчестност се беше сблъскала с бог и се бе разбила. Невероятно беше наистина. Един само лъч светлина бе смъкнал от седлото огняря на порядъка, машиниста на властта, яхнал слепия железен кон, Движещ се само в едно неизвестно направление. Неизменната, правилната, точната, геометрично изисканата, строго покорната, безопречната съвест се огъна. Нима и за локомотива съществува път за Дамаск. Бог, съпътствуващ вечно човека като негова истинска съвест, възставаща срещу измамната съвест. Бог, който не позволява искрата да угасне, който повелява на лъча да си спомня за слънцето, който предписва на душата да разпознае истината от лъжата. Бог, източник на човечност, стимул на човешкото сърце, дали това изумително явление, най-прекрасното и най-съкровено чудо, бе достъпно за Жавер. Можеше ли той да го прове? Съзнаваше ли го? Очевидно не. Но той чувствуваше, че черепът му ще се пръсне под напора на неговото неопровержимо и непонятно присъствие. Жавер бе по-скоро потиснат, отколкото преобразен от това чудо. Той го понасяше с ожесточение. Виждаше в него само невероятно отежнение на съществуването си, като че занапред никога нямаше да може да диша свободно. Той не беше свикнал да чувствува над главата си неведомото. До сега всичко, което се намираше над него, бе чиста, гладка и прозрачна повърхност. Нищо непознато, нищо неясно. Нищо, което да не е строго определено, съгласувано, последователно, отчетливо, точно, ясно, ограничено, завършено. Всичко бе предвидено. Властта бе равна, без урви, без шемет. За Жавер непознатото бе само долу, на дъното. Нередното, непредвиденото, неочакваното проваляне в хаоса, възможното подхлъзване в някоя пропаст, подобни явления опадаха само към низините, към размирните, престъпни и окаяни слоеве. И внезапно той се смая, когато пред него се разгърна тази неочаквана картина, бездна във висините. Възможно ли е? Всичко се обърна с главата надолу. Той бе напълно объркан. На какво да разчита? Всичко, в което вярваше твърдо, бе рухнало. Какво бе станало? Някакъв благороден окаяник бе успял да намери уязвимото място в бронята на обществото. Как тъй, честният служител на закона се оказа внезапно заклещен между две престъпления, да пусне на свобода или да арестува един човек? Значи, задачите, възлагани от държавата на чиновника, не бяха безупречни. Значи, при изпълнението на дълга можеше да се стигне до безисходица. Възможно ли беше това? Действително ли беше така? Вярно ли бе, че един бивш злодей, прегърбен под тежестта на присъдите си, може да се изправи гордо и да докаже най-сетне, че правдата е на негова страна? Вероятно ли беше подобно нещо? Значи, имаше случаи, когато законът, смотолеряйки извинения, трябва да отстъпи пред преобразеното престъпление. Да, именно това се беше случило. И Жавер го виждаше с очите си. Той го докосваше. Не само не можеше да го отрече, но дори и лично участвуваше в него. Това бе самата действителност. Не беше ли отвратително, че действителността може да приеме толкова уродлив облик? Ако фактите следваха предназначението си, те би трябвало да служат само за потвърждение на закона. Та нали сам Бог изпраща фактите? Нима и анархията вече идва от небето. Така, благодарение на преувеличението, плод на душевното му разстройство, както и на зрителната измама, породена от отчаянието му, всичко, което можеше да омалуважи или да смекчи състоянието му след случилото се, избедняваше и от тази минута обществото и човешкият род. Вселената изникваха пред него опростени и противни. Наказателната система, произнесената присъда, безпрекословната сила на закона, постановленията на Върховния съд, магистратурата, правителството, предохранителните и наказателни мерки, официално приятият здрав смисъл, непогрешимостта на закона, принципът на властта, всички тия догми, върху които се изгражда политическата и гражданската безопасност, върховната власт, правосъдието, логиката, проистичаща от кодекса, същността на обществото, общопризнатата истина, всичко това бе само с ИПИ, грамада от отпадъци, хаос. А самият той, Жавер, пазителят на обществения порядък, Неподкупният служител на полицията, провидението, охраняващо подобра за на вярно куче обществото, бе поварен, сразен. И над всички тия развалини се извисяваше човек с зелено катожническо кепе на главата и суреол около челото. Ето колко дълбоко бе разстроен жавер и какво ужасно видение тързаеше душата му. Нима можеше да се издържи това? Не, силна душевна буря вилнееше в душата му. Имаше само два начина да се измъкне от нея. Да арестува решително Жан-Вължан и да върне в каторгата избягалия затворник Или. Жавер се отдръпна от парапета, вдигна глава и с твърди крачки се отправи към полицейския участък, осветен от фенера на ъгъла на площад Шатле. Когато се приближи, той се гледа през стъклото един полицейски сержант и влезе. Само по начина, по който бутват вратата на караулно помещение, полицайите тутък си се разпознават помежду си. Жавер каза името си, Показа картата си и седна пред масата в караулната пред запалената свещ. На масата имаше перо, уловна мастилница и лист в случай, че се наложи да се състави акт или да се дадат писмени разпореждания за нощните патрули. Тази маса с неизбежния сламен стол отговаря на предписанията. Тя се среща във всички полицейски постове, неизменно украсена с паничка от чимширено дърво, пълна с дървени стърготини и картонена на с червен восък за запечатване на писма. Тази маса е най-долното стъпало на административната иерархия. Тук се полага началото на съдебната литература. Жавер взе перото и лист хартия и почна да пише. Ето какво се чини. Няколко забележки соблят подобрението на полицейската служба. Първо. Моля господин префектът да прочете долните редове. Второ. Задържаните, които се връщат от следствие, събуват обувките си и стоят боси на каменния пот, докато ги обискирват. Мнозина от тях постъпват с кашлица в затвора, а това влече разходи по речението им. Трето. Мрежата от агенти, които редовно се сменят, е добра, но би трябвало при по-важни случаи да има двама агенти, които да не се изгубват от очи. Та ако единият по някакви причини прояви слабост при изпълнение на задълженията си, другият да следи и да го замести. Четвърто. Непонятно е защо специалният правилник на затвора Емадлонет забранява на затворника да се ползува от стол дори срещу заплащане. 5. Дишето на лавката в затвора Емадлонет е снабдено само с две железни пречки, което дава възможност на затворниците да докосват ръцете на бюфетчиката. 6. Арестантите, наречени викачи, които извикват другите затворници в помещението за свиждане, карат да им се плаща под весело, за да извикат ясно съответното име. Това е обирничество. Седмо. За всяка изпусната нишка в такачния цех се удържат 10 цел от заплатата на затворника. Това е злоупотреба от страна на посредника, защото платното си остава доброкачествено. Осмо. Неприятно е, че посетителите на затвора Форс трябва да минават през двора на малолетните престъпници, за да отидат в приемната на приюта Сент Марида Египет. Девето. Установено е, че всеки ден полицаи раздрънкват на всеослушание в двора на префектурата разпитите на обвиняемите преследователя. Тежко нарушение е един полицай, който би трябвало да пази свято тайна, да разпространява това, което е чул в кабинета на следователя. Десето. Госпожа Анри е честна жена и държи лавката чисто, но не е подходящо на гишето на единичните килии да стои жена. Това е недостойно за централния затвор на една цивилизована страна. Жавер написа тези редове с най-равен и спокоен почерк, без да изпусне нито една запетая, като скърцаше невъзмутимо перото по хартията. Той сложи подписа си под последния ред. Жавер, инспектор от Ай-клас, полицейски пост на площад Шътле, 7 юни 1832 г., около 1 часа след полунощ. Жавер изсуши мокрото мастило, сгъна хартията като писмо, запечата го и на гърба, донесение за администрацията. После остави писмото на масата и излезе от поста. Стъклената врата с желязна решетка се захлопна подиремо. Той прекоси повторно в диагонал площад шатле, излезе на крайбрежната улица и с точност на автомат се върна на същото място, което беше напуснал четвърт час преди това. Облегна се в същата поза на същата плоча на парапета. Като че изобщо не беше мърдал от тук. Пълна тъмнина. Настъпил бе гробовният час след полунощ. Покров от облаци скриваше звездите. Небето се бе превърнало в зловещо плътно покривало. Нито една светлинка из къщите в сите. Нито един минувач. Улиците и крайбрежните кейове бяха безлюдни, докъдето поглед стига. Парижката света Богородица и кулите на Пале Роял се очертаваха като декори в нощта. Фенерът заливаше с червеникава светлина облегалката на парапета. Силуетите на мостовете чезнеха един зад друг в мъглата. Реката беше придошла от дъждовете. Мястото, където се беше облегнал Жавер, се намираше, както читателят си спомня, точно над на сена, над страшния спираловиден водовъртеж, който се увива и развива без спир, подобно на Средел. Жавер наведе глава и се загледа във водата. Всичко беше черно. Не се различаваше нищо. Чуваше се само плопоченето на вълните, но реката не се виждаше. От време на време в шеметните дълбини просветваше и лакатушеше неясно очертание, тъй като и в най-черната нощ водата има свойството да улавя, кой знае откъде, светлината и да я превръща в блестящи змичета. После тези от блясъци изчезваха и всичко потъваше в мъгла, като че самият безкрай се бе раззинал под жавер. Не вода, а бездна. Отвесната тъмна стена на крайбрежната улица, забулена в мрак, се сливаше с мъглата и напомняше урва към безконечното. Не се виждаше нищо. Но от водата лъхаше враждебен хлад и блудкав мирис на влажни камъни. Долавяше се животинското дихание на преизподнята. Придошлата река, която по-скоро можеше да се отгатне, отколкото да се види, трагичният ромон на вълните, злокобните огромни сводове на моста, празиналата се черна бездна, целият този мрак навяваха ужас. Жавер постоя няколко минути неподвижен, загледан в дверите на вечната нощ. Той се зерцаваше в тренчено невидимото като че ли съзнателно се взираше в него. Водата бучеше. Внезапно той свали шапката си и я остави върху парапета. Миг след това върху парапета се появи висок, тъмен силует, който някой закъснял минувач би могъл да вземе за призрак, наведе се над сена, после се изправи и скочи в мрака. Чу се глух, плясък и мракът бе единствен свидетел на предсмъртните гърчове на тъмната сянка, изчезнала под водата. Книга пета, дядо и внук, ай. В тази глава читателят отново вижда Кестена с цинковия пояс. Известно време след разказаните от нас събития Чичу Булатруел изживя силно вълнение. Чичу Булатруел беше кантонерат от Емофермей, с когото се срещнахме набързо в една от най-тъжните глави на нашата книга. Читателят си спомня, може би, че Булатруел се занимаваше с най-различни работи, понякога твърде тъмни. Трошеше камъни и същевременно ощетяваше пътниците по главното шосе. Каменар и крадец, той живееше с една мечта, вярваше в съкровищата, заровени в Емунфермейската гора. Надяваше се да намери някой ден пари в земята под някое дърво. В очакване на това време ги вземаше от джобовете на минувачите. За сега обаче беше благоразумен. Както знаете, едва се бе отървал. Арестували го бяха заедно с другите злодеи в бърлугата Жундрет. Понякога и пороците са полезни, пианството му го беше спасило. Изобщо не можа да се изясни дали той бе там в качеството на обирник или на обран. Пуснали го бяха на свобода поради невменяемото му състояние вечерта на происшествието. Той бе поел обратно към горите, върнал се бе на пътния участък между гъни и лани, за да троши камъни като наказание, под надзора на администрацията, оплюмал, обрижен, поохладнел към апашкия занаят, който смалко не го погуби, но още по-пристрастен към виното, което го бе спасило. Колкото до силното вълнение, което изживя малко след като се прибра под кантонерската си колиба от чимове, то се състои следното. Като отиваше веднъж както обикновено рано преди разсъмване на работа, а може би и готвейки се за засада, Булат Рюел забеляза между клоните човек, който, макар и обърнат гърбом. му се стори не съвсем непознат въпреки голямото разстояние и сумрака. При все, че бе пиеница, Булат Рюел имаше ясна и силна памет, необходимо отбранително уражие на човек който влиза в разправа с обществения порядък. «Къде ли съм виждал този човек?» запита се той. Не може обаче да си отговори нищо друго, освен че силуетът събуждаше някакъв спомен в паметта му. Независимо от това, че не успяваше да установи самоличността, Булат Рюел мислено пресмяташе и съобразяваше. Човекът явно не беше от този край. Идваше от другаде. И то пеш. По този час никое обществено превозно средство не минава през емонфермей. Вървял е цялата нощ. Откъде ли идваше? Едва ли от много далеч, защото нямаше нито раница, нито вързоп. Вероятно от Париж. Какво търсеше в тази гора? И защо в такъв час? Какво го водеше насам? Була се сети за съкровището. Като се порови още малко в паметта си, той си спомни смътно, че преди години бе изпитал подобна тревога при срещата с един човек, който като че ли беше същият. Докато размишляваше, той наведе глава под тежестта на мислите си. Естествена, но не особено на временна реакция. Когато вдигна очи, нямаше никого. Мъжът бе потънал в гората и вздрача. Дявол да го вземе! Възкликна була Рюел. Ще го намеря. Ще видя на кой Господ се кланя. Нетопутъка е тръгнал да се разхожда по никое време. Ще му разкрия с пътиите. Моята гора няма тайна за мене. Той взе добре наточената си кирка. Ето с какво ще разровя земята и ще заровя човека. И като човек, който се опитва да завърже двата края на скъсана нишка, той тръгна през сечището, мъчейки се да открие откъде е минал непознатият. Когато измина стотина крачки, изгряващото слънце му дойде на помощ. Следи от подметки туптаме по пясъка, смачкани треви, стъпкани из травничета, преганати вейки в храстите които се изправяха бавно и грациозно като хубава жена, която протяга ръце при събуждането си, всичко това му сочеше пътя. Той тръгна по следите, но след малко ги загуби. Времето течеше. Кантонерът навлезе още по наватре в гората и стигна до малко възвишение. Подранил ловец, който минаваше в далечината по пътечката, свирейки с оста песничка от гиери, го наведе на мисълта да се покатери на някое дърво. Макар и стар, той беше пъргав. Наблизо стърчеше висок бук, достоен за Титир и за булатрюел. Булатрюел се покатели на бука, колкото мъжа по високо. Хрумването не беше лошо. Оглеждайки пустата гора в посоката, където дърветата се превръщат в непроходим гасталак, булатруел внезапно забеляза мъжа. Но едва зърнал го, наново го изгуби от погледа си. Той излезе или по-скоро се плъзна по една далечна поляна, закрита от високи дървета, но много добре позната на Булат защото беше забелязал на нея до голяма купчина мелничарски камъни Боленкестен, превързан с цинкова плочка, закована направо върху кората. Тази полянка е известна под името имението на Бларю. Купчината камъни, струпани кой знае с каква цел, стояха на това място от преди 30 години и навярно все още бяха там. Няма нищо по-дълбовечно от купчина камъни, освен може би дървен Стобор, А и двете уж са временни. Прекрасно основание, за да траят дълго. Зарадван от откритието си, Булат се спусна бързо от дървото. На Лучкъл Белеговището, оставаше да пипне звяра. Бленуваното чудно съкровище беше навярно там. Не беше лесно да стигне до полянката. Четвърт час му трябваше, за да се добере до там по пътечките, които образуват хиляди досадни криволици. Ако поемеше по права линия през гъстъка, който на това място е особено непроходим и трънлив, щеше да му трябва най-малко половин час. Булатруел не съобрази това. Той се довери на правата линия, уважителна зрителна измама, която погубва мнозина. Колкото и да бе заплетен, гъсталакът му се стори най-прекият път. Да тръгнем по вълчата улица Риволи, каза той. Свикнал да върви по околни пътища, Булатруел тръгна този път по правия избърка. Той решително пое през заплетените храсти. Натъкна се на самодивски чимшир, куприва, шипки, влогини, магарешки тръни, сърдити капини. Цял се изподразка. В дерето се наложи да прегази поток. Най-сетне след 40 минути стигна до поляната Бларю, плувнал в пот, мокър, задъхан и ожесточен. На поляната нямаше никого. Була Трюел изтича към купчината камъни. Те си стояха на същото място. Никой не ги бе отмъкнал. Но мъжът беше изчезнал в гората. Отишъл ли си бе? Къде? В какво направление? В кой гасталак? Невъзможно бе да отгатне. Но най-трагичното беше, че зад купчината камъни пред дървото с цинковата плочка кантонерът зърна прясно разкопана пръст, една забравена или захвърлена мутика и яма. Ямата беше празна. Крадец! Извика була като се закани яростно на празното пространство. Втори. Едва излязъл от гражданската война, Мариус се готви за домашна война. Мариус се бори дълго между живота и смъртта. Няколко седмици страдаше, има треска с бълнования и сериозни мозъчни смущения, причинени по-скоро от сътресението при получените рани, отколкото от самите рани. По цели нощи повтаряше името на Козет с мрачната словоохотливост на бълнуващ и със зловещото упорство на агонизиращ. Големината на някои рани също представляваше сериозна опасност понеже гнойта можеше да зарази кръвта и да убие болния особено при известни атмосферни условия. При всяка промяна на времето, при най-малката буря, лекарят беше неспокоен. Да се избягва главно всяко вълнение, повтаряше той. Превръзките бяха сложни и трудни, понеже в онази епоха не беше още изнамерено закрепването с марли и бинтове. Николет изхаби за карпия, чаршафи, големи колкото тавана. С голяма мъка хлорните разтвори и сребърният нитрат се спрариха с гангрената. Докато имаше опасност за живота на Мариус, господин Жил Норман, загубил ума и дума, седеше край леглото на своя внук и също като него бе ни жив, ни умрял. Всеки ден, а понякога и два пъти дневно, един много добре облечен мъж с бели коси, такова беше описанието на портиера, идваше да пита как е раненият и предаваше голям пакет карпия за превръзките. Най-сетне, на 7 септември, точно 4 месеца след печалната нощ, когато бяха донесли Мариус умиращо дядо му, лекарят заяви, че отговаря за живота му. Започна съвземането. Въпреки това Мариус трябваше да остане повече от два месеца проснат на шезлонг поради незаръстващата щупена ключица. Винаги остава една последна рана, която за голямо обурчение на болния все не се затваря и изисква безконечни превръзки. Впрочем продължителното боледуване и възстановяването го спасиха от преследване. Във Франция всеки гняв. Даже народният затихва след 6 месеца. Сегашното състояние на обществото метежите са до такава степен общо дело, че след потушаването им властта по неволя затваря очи. Трябва да прибавим, че неокачествимата заповед на Жизе до лекарите да предават ранените, беше предизвикала възмущение, и то не само сред народните маси, но на първо място у самия крал. Това възмущение послужи като закрила и охрана на ранените. Освен тия, които бяха пленени в разгара на боя, Военните съдилища не посмяха да безпокоят никого други го. И така, Мариус бе оставен на мира. Господин Жил Норман мина през всичките стадии на отчаянието, за да мине след това през всичките стадии на радостта. С голяма мъка го въздържаха да не стои по цели нощи край ранения. Нареди да сложат голямото му кресло до леглото на Мариус. Накара дъщеря си да извади най-новите чершафи, за да направят компреси и превръзки на Мариус, като мъдра и възрастна личност. Госпожица Жил Норман са умя да запази хубавото бельо, давайки си вид пред господин Жил Норман, че му се подчинява. Господин Жил Норман не искаше да разбере, че грубото платно е по подходящо за карпия от батистата, както извинялото хасе е по-добро от новото. Той присъствуваше на всички превръзки, докато госпожица Жил Норман се отегляше целомадрено в стаята си. Когато режеха с ножиците у мъртвената тъкън, той охкаше, ай! Ай! Затрогващо бе, когато подаваше на ранения чаша чай стреперещата си старческа ръка. Той изморяваше лекаря с въпроси. Не забелязваше, че повтаря все едни и същи. В деня, когато лекарят му заяви, че Мариус е вън от опасност, старецът бе извън себе си от щастие. Той подари на портиера три луидора. Вечерта, прибирайки се в стаята си, изтанцува един гавот, като штръкаше с пареца и показа си, и изпя следната песничка. Жана във Фужер се е родила. Там е станала овчарка Мила. Обожавам тая нейна пуста. Фуста. Купидоне, ти живееш в нея. Често с очите и кратко на фея. Твоят лък стрелата си пламтяща. Праща. Повече дори и от Диана. Струва моята мума за смяна. С тази град, която все остава. Права. После коленичи на едно столче и баск, който го наблюдаваше през открехнатата врата. Ясно видя, че се моли. До този ден господин Жил Норман изобщо не вярваше в Бога. При всеки нов признак на все по-несъмнено подобрение, дядото полудяваше от щастие. Той вършеше множество несъзнателни движения, в които намираше отдушник бурната му радост. Например, без всякаква причина се качваше и слизаше по стълбите. Една тяхна съседка, безспорно хубавичка, получи смая на една сутрин прекрасен букет. Изпратил и кратко го господин Жил Норман. Мъжът и кратко направи сцена на ревност. Господин Жил Норман се опитваше дори да вземе Николет на коленете си, наричаше Мариус, господин барон, и викаше дори, да живее републиката. Час по час питаше лекаря, наистина ли няма вече никаква опасност? Гледаше Мариус галевно като баба. Не сваляше очи от него, докато той ядеше. Беше неознаваем, доброволно се бе самозаличил, Мариус бе станал господар в къщи. Господин норман се бе отказал от всякаква власт в радостта си и се бе превърнал в внук на своя внук. Въпреки бурната си радост, той се държеше като най-благовъзпитаното дете на света. За да не би да умори или да досъди на възстановяващия се Мариус, той заставаше зад него и му се усмихваше оттам безмолно. Беше доволен, весел, добре разположен, очарователен, подмладен. Белите коси придаваха кротко величие на жизнерадостното му лице. Когато приветливостта е съчетана с бръчки, тя е още по-пренителна. Мариус се остаряше покорно да го превързват и да се грижат за него, но неотстъпно мислеше само за едно, козет. Откакто треската и бълнуването бяха престанали, той не произнасяше името и кратко и близките му биха могли да си кажат, че той изобщо не мисли за нея. Но той мълчеше именно защото цялата му душа беше при нея. Не знаеше какво е станало с козет. Всичко случило се на улица Шанвриори беше като че прибулено с облак в спомените му. Неясни сенки, злокобно обвити в дима на барикадата, се мяркаха в съзнанието му, Епонин, Гаврош, Мабиов, семейство Тенардие, всичките му приятели. Странното появяване на господин Фошльован в кървавата сватка му се струваше загадка в буря. Не проумяваше как беше останал жив, по какъв начин и кой го бе спасил, а и никой край него не знаеше. Единственото, което можаха да му кажат. Бе, че е бил донесен през нощта с файтон на улица в Идюкълвер. Минало, настояще, бъдеще, всичко се сливаше в неясен мъглив спомен, но сред мъглата изпъкваше една неподвижна точка, едно ясно и точно намерение, твърдо като гранит, едно решение, едно желание да намери отново Козет. Мисълта за живота и мисълта за Козет бяха за него неделими. Той бе решил в сърцето си, че няма да приеме едното без другото, беше се заклел твърдо да иска до край от всеки който би се опитал да го принуди да живее, дядо му, съдбата, адът, да му възвърне преди това загубения рай. Колкото до неизбежните пречки, той съвсем не си правеше иллюзии. Трябва да привлечем вниманието на читателя върху една подробност. Всичките грижи и ласки на дядото съвсем не бяха спечелили, нито разнежили Мариус. Преди всичко голяма част от тях му обягваха. Освен това неговото болезнено и може би още трескаво съзнание не се доверяваше на старческите нежности, смятайки ги странни и неестествени, по всяка вероятност средство да бъде обуздан. Затова той се държеше хладно. Дядото на празно пилееше жалките си старчески усмивки. Марио си казваше, че всичко е добре само защото той мълчеше и търпеше грижите покорно, но станеше ли дума за козет, дядото щеше да покаже другото си лице и да разкрие истинската си природа. Тогава щеше да бъде тежко. Повторно излизане на сцената на всички семейни въпроси, сблъскване на становища, град от сарказми и възражения, фошлюван, куплюван, богатство, бедност, нищета, камък на шията, бъдеще. на съпротива. В заключение, отказ. Мариус се ожесточаваше предварително. Освен това ведно с възстановяването му се възвръщаха старите му огорчения, старите рани се разтваряха в паметта му, той мислеше за миналото, полковник Понмерси се възправяше между господин Жил Норман и него. Той си казваше, че не може да се надява на истинска доброта от човека, който е бил така неумолимо суров към баща му. И колкото повече заякваше, той се настройваше все по-неприязнено към дядо си. Старецът безмълвно страдаше от това. Без да се издаде с нищо, господин Жил Норман забелязваше, че откакто бе пренесен в дома му и бе дошъл на себе си, Мариус нито веднъж не му бе казал татко. Не му казваше и, господине, вярно, но намираше начин да не каже нито едното, нито другото, като построяваше съобразно с това изреченията си. Очевидно наближаваше буря. Както става обикновено в подобни случаи, преди да започне генералното сражение, Мариус опита силите си в дребни спръчквания. На военен език това се нарича разузнаване на терена. Една сутрин, по повод попаднал в ръцете му вестник. Господин Жил норман заговори с пренебрежение за конвента и изпусна някаква роялистка дълбокоумица по адрес на Дантон, Сен Жуст и Робеспиер. Героите от 93-та година бяха изпорини, заяви Мариус строго. Дядото замълча и не продума повече нищо през целия ден. Мариус, у когото все още беше жива представата за непреклонния дядо от детските му години, видя в това мълчание израз на дълбоко сдържан гняв, предположи, че го очаква жестока борба и се приготви мислено за отбрана. Той реши, че в случай на отказ ще махне шината, ще изкълчи отново ключицата си, ще развърже и ще развреди незарасналите още рани и няма да приема никаква храна. Раните бяха бойните му припаси. Ще получи козет или ще умре. Зачака благоприятния момент с подмолното търпение на болните. И този момент дойде. Трети, Мариус штурмува. Веднъж, докато дъщеря му подреждаше шишенцата и чашите върху мраморната плоча на скрина, Господин Жил Норман се наведе над Мариус и му каза с най-нежен глас. Виж какво, мили Мариус, на твое място бих ял сега повече месо, а не риба. Пърженият калкан е отлична храна веднага след болестта, но за да се изправиш на крака, е нужен сочен котлет. Мариус, който се чувствуваше почти напълно възстановен, седна в леглото, опря се на постелята с стиснати умруци, погледна дядо си право в лицето и заяви със страшно изражение. Трябва да ви кажа нещо по този повод. Какво именно? Че искам да се оженя, това е вече предвидено. Отвърна дядото и избухна в смях. Как така предвидено? Така, предвидено. Момичето ще бъде твое. Изненадан и умаломощен от радостно вълнение, Мариус цял се разтрепера. Ами да, продължи господин Жил Норман, хубавото момиче ще бъде твое. Той идва всеки ден в лицето на един стар господин да пита как си. Откакто си ранен, по цял ден плаче и приготвя карпии. Аз се осведомих. Живее на улица Омармен номер 7. А, отворили най-сетне дума за това. Искаше, така ли? Отлично, ще я имаш. Хванали се на въдицата? Ти беше намислил цял заговор, казваше си, ще му заявя направо на дядката, на тази мумия от времето на регентството и директорията, на този бивш женкар, на този дорант, превърнал се в жеронт. Той си е поживял веселичко на времето. Имал колкото щеш любовни приключения, гризетки и козетки. И той е лудувал на времето си, хвърчал е в облаците, вкусвал е плодовете на пролета. Ще не ще, трябва да си спомни. Ще видим. Ще се преборим. Аха. Решил си да уловиш бика за рогата. Отлично. Аз ти предлагам котлет, а ти ми отговаряш, тък му се сетих да ти кажа, искам да се женя. Що за асоциация? Какво, разчиташе да се скараме, а? Не знаеше, че аз съм стар бъзливец. Е, какво ще кажеш? Пръскаш ли се от яд? Не очакваше дядо ти да е облупил повече от тебе, пропадна речта, която възнамеряваше да ми държиш, господин адвокат, много неприятна работа. Толкова по-добре, я досвей се на воля. Аз правя, каквото искаш, запуших ли ти устата, глупчо? Послушай сега. Аз се осведомих, не съм вчерашен. Тя е наистина очарователна, напълно порядъчна. Онова за улана се оказа измислица. Тя приготвя цели купища Карпия, истинско съкровище е и те обожава. Ако беше умрял, щяха да погребати тримани, три мани, нейният ковчег щеше да следва моя. Бях си наумил, щом се посъвземеш, да ти я изтърсят тук до възглавницата, но само в романите въвеждат безцеремонно млади момичета до реглото на ранени красавци, чиято съдба ги вълнува. В живота това не се прави. Какво щеше да каже леда ти? Ами че ти лежеше гол три четвърти от времето, драги приятелю, попитай ни която не се откъсвала нито за миг от тебе, дали беше възможно да въведем жена. А и какво щеше да каже лекарят? Хубавите жени не лекуват треската. Но както и да е, всичко е наред, да не говорим повече, речено, свършено, приключено, можеш да я вземеш. Такава е моята жестокост. Виждаш ли, аз си давах сметка, че не ме обичаш и си мислех, какво бих могъл да сторя та да това животно да ме обикне. И тогава си казах, чакай, нали си имам под ръка маничката козет. Ще му я дам и тогава той или ще ме обикне, или ще ми каже какво има против мене. Аха, ти си въобразяваше, че старикът ще се разбесне, ще закрещи, ще викане, ще се закамва с бастуна си на тази сияйна зора. Нищо подобно. Козет ли, дадено? Любов ли? Дадено. Че и аз само това искам. Господине, бъдете така любезен да се ожените. Бъди щастлив, любимо мое дете. Като изрече тия думи, старецът се разрида. Той обхвана главата на Мариус, притисна я до стърческите си гърди и двамата захлипаха. Това е един от изразите на върховно щастие. Татко. Извика Мариус. А, значи, ме обичаш? Промълви старецът. Неизказано красив миг. Те се задушаваха от вълнение и не можеха да говорят. Най-сетне старецът каза с запъване. Аха, отпуши се все пак. Каза ми, татко. Мариус освободи главата си от прегръдката на дядо си и му каза нежно. Но, татко, сега, щом съм вече добре, струва ми се, че бих могъл да я видя. И това е предвидено, ще я видиш утре. Татко, какво? Защо не още днес? Че какво, може и днес? Нека бъде днес. Каза ми три пъти, татко, заслужи си го. Аз ще се заема с това. Ще ти я доведем. Предвидено, казвам ти. Дори е възпято в стихове. Развръзката на елегията, младият борен от Андрешение, онзи Андрешение, който бе заклан от кръво, т.е. от изполините на 93-та. На господин Жил Норман се стори, че Мариус леко смръщи вежди. Всъщност, защо да не признаем, младежът не го слушаше вече, литнал на седмото небе от радост и мислещ много повече за козет, отколкото за 93-та година. Оплашен, че така неуместно е заговорил за Андрешение, старецът побърза да прибави, за клан не е казано на място. Работата е там, че великите гении на революцията, които не бяха лоши хора, това е безспорно, дявол взел го, които бяха герои, намираха. Че Андрешейния им пречи малко и накараха да го гило, тоест, че тия велики мъже, седми термидор, в интерес на общественото благо, помолиха Андрешени да бъде така добър да отиде. Господин Жил Норман се задави с собствените си думи и не можа да продължи. Понеже не можеше нито да довърши, нито да вземе обратно казаното, разстроен от толкова вълнения, докато дъщеря му оправяше възглавницата зад Мариус, старецът се спусна бързо, доколкото му позволяваше напредналата възраст, извън стаята. Хлопна вратата зад себе си и цял почервенял, не можеш да си поеме дъх, в бесен си скопнали очи, налетя на добрия Баск, който ласкаше ботуши в Антрето. Той сграбчи Баск за яката и му извика яростно право в лицето. Триста дяволи! Ония кръвопийци го заклаха! Кого, господине? Андрешени! Е. Да, господине, потвърди Баск изплашен. Четвърти! В края на краищата госпожица Жилнорман не вижда нищо лошо в това. Че господин Фушльова не влязал с пакет под мишница. Козет и Мариус най не се видяха. Отказваме се от описанието на срещата им. Не бива да се опитваме да обрисуваме някои неща, включително и слънцето. Цялото семейство, заедно с Баски и Николет, се бе събрало в стаята на Мариус, когато Козет влезе. Тя се появи на прага, обкръжена сякаш от сияние. Точно в този миг дядото се кънеше да се изсекне. Той се спря с кърпа на носа, гледайки козет из подвежди. Възхитителна! Възкликна той. После шумно се изсекна. Козет беше опиянена, очарована, трепетна, неземно блажена. Тя беше смутена от щастие. Запъваше се, то смъртно гледа, туалено червена, жадуваше, да се хвърли в обятията на Мариус, но стоеше нерешително. Свенеше се да даде израз на любовта си пред толкова много хора. Другите са безмилостни към влюбените. Стоят при тях тът когато младите имат най-силно желание да останат сами. те нямат нужда от никого. Заедно с козет беше влязал и застанал зад нея беловлас мъж, усмихвайки се сериозно бегла, тъжна усмивка. Това беше господин Фушльован, Жан Волжан. Той беше много добре облечен, както бе казал портиерът, с нов черен костюм и с бяла връзка. На портиера и презум не му минаваше да свърже този изряден буржоа. Този бивш нотариус по всяка вероятност с ужасния носъч на трупове, дрипав, окарян, сблуждаещ поглед, с зацапано от кръв и тиня лице, който бе изникнал пред вратата му на 7 юни с припадналия Мариус на ръце. Все пак портиерският му нюв бе буден. Когато господин Фошльован пристигна с козет, портиерът не можа да се въздържи и сподели тихичко с жена си. Не знам защо, но ми се струва, че съм виждал някъде това лице. В стаята на Мариус господин фошлюван остана на страна, до вратата. Той държеше подмишницата си загърнат в хартия пакет, напомнящ обемиста книга. Обвивната хартия беше зеленикава и като че ли му хлясала. Дали този господин носи винаги книги подмишница? Попита тихо госпожица Жил Норман, която не обичаше твърде книгите. Че какво толкова? Отвърна също така тихо господин Жил Норман, който я чу, навярно е учен. Какво от това? Не виждам нищо лошо. Господин Беолар, по аз познавах, също никога не излизаше без книга и винаги притискаше до сърцето си едно такова томче. Той се поклони и каза високо. Господин Тръшлюван, дядо Жил Норман не го направи нарочно, но му беше присъщ аристократичният недостатък да не обръща внимание на собствените имена. Господин Тръшлюван, имам чест да ви поискам ръката на вашата дъщеря за моя внук господин барон Мариус Померси. Господин Тръшлюван, се поклони. Решено, заяви дядото. После се обърна към Мариус и Козет с протегнати ръце и им извика, благославейки ги, разрешава ви се да се обожавате взаимно. Те не чакаха да им го повторят. Сърдете се на себе си. Веднага започнаха да чуруликат. Говореха си полугласно, Мариус, излегнат на шезлонга, Козет, изправена до него. Господи! Шепнеше Козет. Най-сет не ви виждам пак ти. Вие! Да отидеш да се сражаваш там. Но защо? Това е ужасно. Четири месеца бях като мъртва от страх. Жестоко е от ваша страна, че отидохте да се биете. Какво ви бях сторила? Прощавам ви, но не правете вече така. Преди малко, когато дойдоха да ни поканят тук, пак едва не умрях, но този път от радост. Ах, колко тъгувах само. Не успях да се облека, сигурно съм като плашило. Какво ли ще си помислят роднините ви за смачканата ми якичка? Но защо мълчите? Оставяте ме да бъбря само аз. Ние все още живеем на улица Умарме. А какво става срамото ви? Изглежда, че е било ужасно. Казаха ми, че раната била толкова дълбока, че цял юмрук можел да се пъхне в нея. И вирязали с ножици. Това е действително страшно. А аз плаках, плаках, изплаках си очите. Просто е невероятно, че човек може да страда толкова. Дядо ви изглежда много добър. Не мърдайте. Не се облягайте много на лаката си, да не ви стане нещо. Божичко, колко съм щастлива. Наистина ли се свършиха вече неприятностите? Колко съм глупава. Исках да ви кажа толкова работи, а сега нищо не ми иде на ум. Обичате ли ме още? Ние живеем на улица Умарме, там няма градина. През цялото време правих карпия. Погледнете, господине, това е по ваша вина. Стана ми мазол на пръста. Ангел мой! Шепнеше Мариус. Ангел е единствената дума в човешки език, която не остарява. Никоя друга дума не би устояла на безмилостното повторение, на което я подлагат влюбените. После, понеже не бяха сами, те млъкнаха и не си продумаха вече, задоволявайки се само да докосват леко ръцете си. Господин Жил норман се обърна към всички останали в стаята и извика. Но защо не говорите високо, всички вие? Вдигайте шум, гърмете. Хайде, малко повече врява, дявол взел го, та децата да си побъбрят на воля. После се приближи до Мариус и кратко козет и им каза ни всичко. Говорете си на, ти, не се стеснявайте. Леля Жилнорман се взираше с изумление в светлината, която строеше в със сухрената и кратко душа. Това изумление съвсем не беше враждебно. Очите и кратко не мятаха възмутения и завислив поглед, с който покомявката преследва влюбените диви гълъби. Те гледаха стъпото изражение на нещастна 57-годишна девственица. Нейният пропилен живот се очудваше на тържеството на любовта. Госпожица Жил Норман Старша, каза баща и кратко, нали ти казвах, че и това ще стане. Той помълча за миг и добави, гледай сега щастието на другите. После се обърна към козът, ех, че ги сдава, ех, че е хубава. Истинска картина от Криос. И това съкровище ще бъде само твое, обяснико. Върви ти, проклетнико, лесно се отърваваш от мене, ако бях само 15 години по-млад. щяхме да се бием с шпаги чия да бъде. Слушайте, ами че аз се влюбих във вас, госпожице. В това няма нищо чудно, ваше право е да пленявате мъжете. Ах, каква чудесна! Весела сватба ще вдигнем. Ние се падаме в енорията на Дюсен Сакриоман, но аз ще ви издействувам разрешение да се венчаете в сен Пол. Тя е похубава църква. Построена е от езуитите. Много по изящна е. Точно срещу фонтана на кардинал Дюбирак. Но истинският шедовър на езуитската архитектура се намира в Намюр. Църквата се казва, Сенло, трябва да отидете да я видите, когато се ожените. Заслужава си пътуването. Госпожице, аз поделям напълно вашето мнение, искам момичетата да се омъжват, те са създадени за това. Има една света Катерина, много ми се ще да я видя и не е омъжена. Може да е хубаво да останеш девица, но животът ти протича студено. Библията казва, размножавайте се, за да се спаси народът, е нужна Жана Дарк. Но за да се плоди народът, е нужна мама Жигон. Женете се, хубавици. Наистина не виждам защо трябва да оставате муми. Знам, че има отделни паракриси в църквите и мумите се утешават, че спадат към Общината на Светата Дева. Но пусто да остане, все пак едно хубаво мъжле, истински смелчага, а след година дебело русо бебче, което се учи лакомо, гънки по кръчетата и вимачка гръта с розовите си лапички, засмяно като зората. Това е хиляди пъти по-добре, отколкото да държиш свещ по време на вечерната литургия и да пееш террис и бюар Дядото се завъртия на 90-годишните синозе и пак заговори като разхлабена пружина. И тъй, ограничил кръга на своите мечти. Алкип, наистина наскоро ще се жениш ти. Добре, че се сетих. Какво има, татко? Нали имаше един близък приятел? Да, Курфейрак. Какво стана той? Убиха го. Добре. Старецът се настани до тях, накара козет да седне и улови ръцете на двамата в старите си сбръчкани длани. Тя е пленителна, прелесна. Истинско съкровище е тази твоя козет. Малко момиченце е и същевременно изискана дама. Жалко, че ще бъде само баронеса, това е недостойно за нея. Родена е за маркиза. Какви клепки само? Деца, набиете си го добре в главите, вие сте на правилен път. Обичайте се. Правете глупости от любов. Любовта е човешка глупост и божа мъдрост. Обожавайте се. Само, че, той внезапно помръкна, какво нещастие. Сега ми мина през ума. Повече от половината ми състояние е вложено в пожизнена рента. Докато съм жив, все някак ще карате, но след смъртта ми, след 20 на години, ах, крети мои деца, вие няма да имате пупнат петак. И вашите хубави бели ръчички, госпожо Баронесо, ще се чудят откъде да намерят коричка хляб. В този миг прозвуча дълбок, спокоен глас, който каза. Госпожица Ефразия Фошлован притежава 600 000 франка. Говореше Жан Вължан. До сега той не беше казал нито дума и като че ли никой не обръщаше внимание, че е още там, защото той стоеше изправен неподвижно зад всички тия щастливи хора. За каква Ефразия става дума? Попита смаян дядо Жил Норман. За мен, каза Козет. 600 000 франка. Удиви се дядото. Без 14 или 15 000 франка може би, уточни Жан Вължан. И той остави върху масата пакета, който ледът Жил Норман бе взела за книга. Жан Вължан разви сам пакета. Вътре имаше снопчета банкноти. Преброиха ги. 500 банкноти по 1000 франка и 168 по 500. Всичко 584 000 франка. Това се казва книга. Забеляза господин Жил Норман 584 000 франка. Промълви ледата. Това вече оправя работите, нали, госпожица Жил Норман старша. Подей дядото. Този дявол Мариус уловил под дървото на мечтите птичка милионерка. Еги ги гледай ти тия младежки любовни. Студентката ти изнамират студентки с по 600 000 франка. Херовинчетата печелят повече от Рочилд. 584 000 франка. Повтаряше полувласно госпожица Жил Норман. 584 000 все едно 600 000, точно тъй, колкото до Мариус и Козет, те продължаваха да се гледат един друг през това време и едва ли обърнаха внимание на тази подробност. Ви, по-добре си вложете парите в гората, отколкото у някой нотариус, читателят навярно е разбрал, без да става нужда да му обясняваме надълго. Че след делото на Шан Матио Жан Валжан бе успял през първото си няколкодневно бягство да дойде в Париж и да изтегли на време от Лафиц спечелената от него сума под името на господин Мадлен Фемунтро Сюрмер. Опасявайки се да не би да го уловят повторно, което впрочем и стана след няколко дни, той скри и зарови тази сума в гората края Моуферме на мястото, известно под името, имението Бларио. Цялата сума, 630 000 франка в банкноти, не беше особено обемиста и можеше да се смести в една котия. Но за да я предпази от влагата, той я бе поставил в дъбово сандъче, пълно с кестенови стърготини. Същото сандъче бе заровил и другото си съкровище, свешниците на епископа. Спомняте си, че той беше взел със себе си тези свешници, когато избяга от Емунтрио Сюрмер. Мъжът, когато забеляза първата вечер Булат Рюел, бе Жан Валжан. По-късно всеки път, когато му дотрябваха пари, Жан Валжан отиваше да си взема от поляната Б на това се дължаха отсъствията му, за които споменахме. Той беше потурил в храстите на място, известно само нему, една мутика. Когато видя, че Мариус се съвзема и почувствува, че наближава часът, когато тези пари могат да бъдат полезни, той отиде да ги вземе. И Булатруел видя пак него в гората, но този път рано сутринта, а не вечерта. Булатруел наследи мутиката. Действителната сума възлизаше на 584 500 франка. Жан Вължан задържа 500-те франка за себе си. По-късно ще видим, каза си той. Разликата между тази сума и изтегляните от Лафи, 630 130 000 франка представляваше разходите за 10 години от 1823 до 1833. Петте години в манастира му бяха стрували само 5000 франка. Жан Вължан постави двата сребърни свещника върху камината, където те заблестяха за голямо удивление на Тусен. Впрочем, Жан Вължан знаеше, че завинаги се е отървал от Жавер. Той чу да говорят, а в последствие и сам прочете съобщението, поместено в емонитор, че полицейският инспектор Жавер бил намерен удавен под кораба на перачките между Понтошанж и Помньов и че една бележка, оставена от този полицай, безопречен и високо ценен от началниците си. Между другото давала основание да се предполага, че е посегнал на живота си в момент на умопомрачение. Всъщност, помисли си Жан Вължан, що ме пусна на свобода, след като ме бе уловил, сигурно не е бил вече на себе си. Чести, двамата старци, всеки по-своему, прарят всичко възможно, за да ощастливят козет, Приготвиха всичко за сватбата. Лекарят, до когото се допитаха, заяви, че тя може да стане през февруари. Беше декември. Изминаха няколко прелесни седмици на съвършено щастие. Дядото беше едва ли не най-щастлив от всички. Той ненаситно се любуваше на козът. Каква прекрасна девойка! Възкликваше той. И изглежда толкова кротка и добричка. Нямащо, честна дума, това е най-очарователното момиче, което съм виждал през целия си живот. По-късно ще се разцъфнат ухънните и кратко добродетели. Самата грация, истина ви казвам. С такова създание трябва да се живее само благородно. Мариус, мое мило момче, ти си барон, ти си богат, не дей да адвокатствуваш, моля ти се. Козет и Мариус се озуваха от гроба направо в рая. Преходът беше много груб и те щяха да изпитат силно сътресение, ако не бяха замаяни от щастие. Разбираш ли как стана всичко това? Питаше Мариус. Не, отвръщаше Козет, но ни се струва, че сам Бог ни гледа от небето. Жан Вължан уреди всичко, изглади всички пречки... Договори се за всичко, отстрани всички трудности. Той бързаше привидно да обезпечи щастието на Козет с такова нетърпение и радост, както и самата тя. Понеже беше бивш кмет, се умя да разреши един извънредно деликатен въпрос, в който беше посветен единствено той, гражданското състояние на Козет. Ако беше разкрил направо тайната на происхода и кратко, кой знае, може би това щеше да стане пречка за женитбата и кратко. Той спаси Козет от всички евентуални затруднения. Изнамери кратко цяло семейство от покойници, единственият сигурен начин да не бъде изобличена. Козет беше последната потомка на изчезнал род. Не негова дъщеря, а дъщеря на друг Фошлюван. Двамата братия Фошлюван били градинари в манастира Малкия Пикпюс. Направиха справка в манастира. Оттам дадоха най-благоприятни и ласкави отзиви за тях. Добрите монахини, неспособни и не особено склонни да разнищват роднинските връзки, а и не подозирайки нищо нередно, никога не узнаха точно на кой от двамата фошльован е дъщеря Козет. Те казаха, каквото им искаха, и дори се престараха. Съставен бе нотариален акт. Козет стана и пред закона госпожица Ефразия фошлюван. Бе обявена за сираче. Жан Вължан уреди да бъде посочен самият той, под името фошлюван, за настойник на Козет заедно с господин Жил Норман в качеството на втори опекун. Колкото до 584 хиляди франка, те бяха завещани на Козет от едно починало лице, което желаеше да остане неизвестно. Първоначалната завещана сума била 594 хиляди франка, 10 хиляди от които били похарчени за възпитанието на госпожица Ефразия, като 5 били платени на манастира. Това завещание, поверено на трето лице, трябвало да бъде предадено на Козет при пълнолетието и кратко или когато се зажени. Измислицата, както виждате, беше напълно приемлива, особено както бе скрепена с над половин милион зестра. Имаше някои отделни необясними моменти, но никой не ги забеляза. Очите на един от заинтересованите бяха превързани от любовта, а на другите – от 600-инте хиляди франка. Козът научи, че не е дъщеря на стареца, когато така дълго бе наричала «татко». Той бе само неин роднина. Друг фошлюван бе истинският и кратко баща. При други обстоятелства това разкритие бия потопило в дълбока скръп, но в тия неизказано щастливи минути то хвърли само мимолетна сянка, развали настроението и кратко за съвсем кратко време. Тя беше толкова радосна, че облакът се разпръсна бързо. Нали имаше Мариус? Младежът идва, старецът се заличава, такъв е животът. Освен това от дълги години тя бе свикнала да живее сред загадки. Всеки, който е имал забурено в тайна детство е склонен да приема най-различни изненади. Тя обаче продължи да казва на Жан Валжан, татко. На седмото небе от щастие, девойката беше във възторг от дядо Жил Норман. Вярно е, че той я отрупваше сласкателства и подаръци. Докато Жан Валжан уреждаше на козет нормално положение в обществото и кратко осигуряваше завидно материално състояние, господин Жил Норман се грижеше за сватбената и кратко пошничка. Нищо не го забавляваше повече от щедрите подаръци, които и кратко правеше. Беше подарил на козет Рокля от белгийска Дантела, останала още от времето на баба му, модата се възражда, казваше той. Всички са се побъркали на тема вектории и младите жени сега, когато аз остарях, се обличат точно така, както се обличаха стариците, когато бях дете. Той изпразваше издутите достопочтени скринове от лакирано короманделско дърво, които не бяха отваряни с години е да изповядаме тия богати вдовички, казваше той. Да видим какво има в отровата им. И издърпваше шумно за облените чекмеджета, пълни с премените на всичките му жени, любовници и баби. Китайски куприни, дамаска, штов, цветно емуаре, рокли от тежка турска куприна, кърпи от Индия, везени с злато, което не се поврежда при пране, парчета куприна с две лица, генуеска и алансонска дантела, старинни златни накити, Бомбониери от слонова кост с миниатюрни гравюри на батални сцени, какви ли не дрехи, панделки. И той раздаваше всичко щедро на Козет. Козет, замаяна от блаженство, лудо влюбена в Мариус и зашеметена от признателност към господин Жил Норман, виждаше живота си безгранично щастлив, загърнат в сатени и Кадифе. Струваше и кратко се, че се ерафими поддържат сватбената и кратко кошничка. Душата и кратко се възнасяше в синевата на криле от скъпа Дантела. Както казахме, опиянението на влюбените можеше да се сравни само с ликуването на дядото. На улица в Идюкълвер звучаха победни фанфари. Всяка сутрин нов дар от старинни премени от дядото за козет. Около нея се сипеха пишно всевъзможни накипи. Веднъж Мариус, който независимо от блаженството си говореше охотно на сериозни теми, каза по повод на някакво происшествие. Създателите на революцията са толкова велики, че сякаш вече са обкръжени от Ореола на вековете подобно на Катон и фусион, и всеки от тях прилича на древен мемуар. Древно емуаре! Възкликна дядото. Благодаря ти, Мариус, че ме подсети. Тък му това ми трябва. И на следния ден една великолепна рокля от антично емуаре с цвят на чайна роза се прибави към сватбените подаръци на козет. Дядото извичаше цели философски разсъждения от тия дрипели. Любовта е прекрасна, но гола любов не стига. За щастието са необходими и безполезни неща. Щастието само по себе си е най-необходимото, но то трябва щедро да се подправи с излишни прибавки. Нейното сърце, правилно, но защо не и дворец? Нейното сърце, но и лувър, нейното сърце, но и версейските фонтани. Дайте ми моята овчарка, но се погрижете да е херцогиня. Доведете ми Филис венче от синчец на глава, но прибавете и сто хиляди ливри рента. Предложете ми колиба с мраморна колонада. Приемам колибата, но не се отказвам и от вълшебния дворец от мрамор и позлата. Голото щастие напомня сух хляб. Отхапваш, но не се нахранваш. Аз искам излишни, непотребни, екстравагантни неща, искам изобилие, па макар и то да не служи за нищо. Спомням си, че в Сетрасбургската катедрала видях часовник, висок колкото триетажна къща, който показваше часа, благоволяваше да показва часа но съвсем не изглеждаше построен за тази цел. Когато прозванеше плавне или полунощ, плавне, часа на слънцето, и полунощ, часа на любовта, както и какъвто щете друг час, той ви показваше луната и звездите, земята и морето, птичките и рибите, Феб и Фебея и Сумът и всевъзможни измишлютини, които извизаха из една ниша, и дванейсетте апостола, и император Карлви, и Епонин и Сърбинус, и цял рояк златни човечета, които свиреха с тръби. Без да говорим за пленителните камбанки, чието звън се лееше из въздуха с повод и без повод. Може ли да се сравни с него един грозен гол който само отчита часовете? Аз съм за изполинския часовник в Страсбург и го предпочитам пред шварцволските часовници, които могат само да кукат. Господин Жил Норман особено надълго и широко се разпростираше по повод на сватбата и в селовоизлянията му преливаха шеметно всички от блясъци от 18 век. Вие нямате понятие от изкуството да се уреждат празненства. Не умеете да се веселите в празнични дни, както едно време. Възкликваше той. Вашият 19 век е схванат. Липсва му размах. Той не познава разкоша, не познава благородството. Във всяко отношение е тесногръд. Третото ви съсловие е безвкусно, безцветно, безмирисно и безформено. Какви са мечтите на вашите буржуаски, когато се нареждат? Както се изразяват те. Новообзаведен Будуар с палисандрова мебел и завеси от хасе. Отстъпете в страни. Дайте път, Чичу Вариклечко се жени за девицата с крънза. Влясък и разкош. Залепили един Луидур на свеща. Това е вашата епоха. С какво удоволствие бих се поселил отвъд сарматите едно. Ах, още в 1787 предсказах, че всичко е загубено още в деня. Когато видя херцог Дюроан, принц Дюлион, херцог Дюшабо, херцог Дюмонбазон, Маркис Дюсубис, Викон Тютуар, Дю Френски пер, да отива в лоншан с двуколка. И това даде своите плодове. В сегашния век хората правят сделки, играят на борсата, печелят пари, но са скръзи. Излъскват грижливо само външността си. Облечени най-изискано, измити, изтрити, изтъргани, бръснати, сресани, излъскани, пригладени, Зализани, изчеткани, почистени отвън, безукорни, гладки като речни камъчета, сдържани, чистички, а същевременно. Бога ми, съвестта ми е такова бунище, такава клоака, че и кръварката би се отвратила, макар че се секне с пръсти. Според мен е девизът на това време е, мръсна чистота. Мариус, не се сърди. Остави ме да се изкажа, не казвам нищо лошо за народа, нали виждаш, макар че ми е дошъл до гуша този твой народ? Но ми се ще да понатупам буржуазията. Та нали и самият аз падам към нея. Които обича много, наказва по сурово А сега да ви го кажа направо: Днес се женят, но не знаят как да се женят. Ах, наистина, жал ми е за някогашните изискани нрави. Съжалявам за всичко. И за изяществото, и за рицарството, и за галантните и мири обноски. За достъпния на всички приятен разкош, за музиката, която беше неразделна част на всяка сватба, узнатните, оркестър, опростудието, тъпан, танци, весели лица около трапезата, изтънчения мадригали, песни, фейерверки, чистосърдечен смях, шумна тълпа, големи фюнги от панделки. Съжалявам за жартьерата на младоженката. Жартиерата на младоженката е един вид поясът на Венера. Около какво се върти троянската война? Бога ми, около жартиерата на Елена. Защо се бият? Защо божественият диомет щупва медния шлем с десет острия върху главата на Емериона Защо Ахил и Хектор се изпобождат с копията си? Защото Елена е позволила на Парис да вземе жартиерата и кратко. От жартиерата на Козето Мир би създал цяла и ряда. Той би вмъкнал в поемата си някой стар дърдорко като мене и би го нарекал Нестор. Приятелчета, някога, в хубавото старо време, Хората се женеха, както подобава. Сключваха договора, а после почваше славен пир. Извезеше ли кюжас, две, влизаше гамаш, три. Че какво, дявол взел го, стомахът е славно добиче и то си иска своето, иска да сватбува. Хубавичко се похапваше, а красивата ли съседка на масата не носеше на наградник, който да скрива благоприлично шията и кратко. Ах, колко от сърце се смееха хората тогава и колко бяха весели! Младеща приличаше китка цветя. Всеки младеж носеше клонче, люляк или букет рози. Дори и войнат изглеждаше като пастир и ако случайно се окажеше драгунски капитан, изхитряваше се да носи името Флориан. Всички държаха да изглеждат красиви. Хората се обличаха в пурпурни, везени дрехи. Буржуата изглеждаше като цвете, а маркизът като скъпоценен камък. Не се носеха гетри, нито бутуши. Младежите бяха нагиздени, излъскани, облечени в куприна и сърма, игриви, грациозни, кокетни, без това да им пречи да носят съби на кръста. И колибри и мачовка и ногти. Това беше епохата на галантната Индия. Миналият век притежаваше две основни черти – изящество и великолепие. И да пукна, ако не се живееше забавно. А днес всички са се умадрили. Буржуата е стиснат, буржуазията е лицемерно благонавна. Нещастен век е вашият. Бихте изгонили и самите грации, под предлог, че са много разголени. Уви! Криете красотата като уродливост. От революцията на сам всичко живо е обула панталони, дори и танцорките. Дори и уличните фокуснички са задължени да се държат сериозно. И танците ви дори са педантични. Всичко трябва да бъде тържествено. Няма да се чувствувате добре, ако не провесите нос. Идеал на 20-годишен хлапак, който се жени, е да прилича на господин Руай Колар, А знаете ли към какво води толкова тържественост? Към издребняване. Запомнете това, радостта е не само приятно, но и възвишено чувство. Обичайте се с радост, дявол взел ви. Женете се, щом ще се жените, но с възторга, опиянението, врявата и суматохата на истинското щастие. Да се държите сериозно в църквата, нямам нищо против, но щом свърши обредът, пръщайте всичко по дяволите. Трябва да увлечеш младоженката в бесен вихър. Всяка сватба трябва да бъде пишна и ферична. Сватбеното шествие трябва да се проточи от Реймската катедрала до пагодата Шантлу. Не мога да понасям жалки сватби. Пусто да остане. Възнесете се на Олимп, па макар и само в този ден. Бъдете богове. Ах, бихте могли да бъдете силфи, духове на игрите и на смеховете, арги разпиди. Аз сте само презрени сополковци, приятелчета, всеки младоженец трябва да бъде принц Алдобрандини. Възползвайте се от тази единствена в живота ви минута, задалитнете във висините ведно с лебедите и урлите. пък нека паднете на следния ден отново в буржуазното жабешко блато. Не се скъпете на сватбения ден, не подяждайте блясъка му, не се циганете в деня, когато сияете. Сватбата няма нищо общо с домакинството. О, ако останеше до мене, колко изясно бих устроил всичко! В дърветата биха свирили цигулки. Небесно синьо и сребърно, това е моята програма. Бих призовал на празненството полските божества, дриадите и нерейдите. Сватбата на амфитрита, Розов облак, съвсем голи, изящно в нимфи, академик, поднасящ 4 на богинята, колесница, теглена от морски чудовища. Тритон извличаше от ръковини леки. Чаровни звуци, очарован беше всеки. Това се казва празнична програма. Или тъй трябва да се празнува, или аз не струвам пупната пара. Докато дядото слушаше сам лиричните си излияния, Мариус и Козет се опиваха от щастието да се гледат свободно. Леда Жил норман наблюдаваше новата обстановка с присъщото и кратко невъзмутимо спокойствие. През последните 5-6 месеца и кратко се бяха събрали много вълнения. Мариус се беше върнал, Мариус бе донесено кървавен, Мариус се бе сражавал на някаква барикада. Мариус едва не умря. Мариус оживя. Мариус се сдобри с дядо си. Мариус се сгоди. Мариус ще се жени за беднячка. Мариус ще се жени за милионерка. Последната изненада бяха 600 те франка. После отново я налегна безразличието от времето на първото и кратко причастие. Тя започна пак да ходи редовно на църковната служба. Прехвърляше зърната на бройницата си. Четеше молитвеника си, шепнеше «Авей» в някой ъгъл на къщата, докато в другия ъгъл шепнеха Ай love you» и «Мариус» и козети кратко се струваха две неясни сенки. Всъщност тя самата без сянка. Съществува състояние на бездеен аскетизъм, когато безжизнена и затъпяла, душата е чужда на всички прояви на живота освен земетресенията или другите природни бедствия. Когато не е годна да възприеме никакво човешко впечатление, нито радостно, нито горесно. Такава набожност, казваше дядо Жил норман на дъщеря си, прилича на запушен от хрема нос. Ти не чувстваш мириса на живота. Нито зловонията, нито уханията. Впрочем 600 000 франка сложиха край на колебанията на старата мума. Баща и кратко беше свикнал толкова малко да държи сметка за нея, че изобщо не я запита какво е нейното мнение относно женитбата на Мариус. Той и в този случай, съгласно нрава си, Постъпи прибързано и импулсивно и превърнал се от Деспот Фроп, се беше ръководил само от една мисъл, да задоволи Мариус, колкото Ледата, че тя е там, че може да има също някакво мнение, дори през ум не му мина подобно нещо. А тя, макар и овчедушна, се засегна, възмутена дълбоко в себе си, без да го прояви външно, тя си бе казала, щом баща ми решава въпроса за женитбата без мене, аз пък тогава ще реша въпроса за наследството без него. Защото тя беше богата, а баща и кратко, не. И ледата си запази правото да вземе саморешение по този въпрос. Ако младоженците бяха бедни, може би щеше да ги остави да мизеруват. Толкова позлезе господин племенника ми. Щом се жени за просякиня, нека живее като просяк и той. Но козетиният половин милион се понрави на ледата и промени становището и кратко спрямо младите влюбени. 600 хиляди франка заслужават уважение и тя явно се почувства задължена да остави богатството си на младата двойка, особено, щом то не им беше нужно. Решено беше младото семейство да живее от дядото. Господин Жил Норман настоя изрично да им даде най-хубавата стая своята спалня. Това ще ме подмлади, заяви той. Това е мой стар проект. От край време съм си мислил да дам спалнята си забрачно ложе. И той ме белира стаята с най-изящни стари дребории. Накара да тапицират стените и тавана с изключително хубава материя, от която беше запазил цял топ, и смяташе, че е произведена в Утрехт, къде фени цветчета върху златен сатиниран фон. С този плат е било драпирано леглото на херцогиня Данвил Фларошкион, казваше той. Върху камината постави една статуетка от саксонски фарфор, женска фигура, прикриваща с маншон голотата си. Библиотеката на господин Жил Норман се превърна в адвокатски кабинет на Мариус, понеже, както читателят си спомня, това бе едно от изискванията на устава на адвокатското съсловие. Едно древен народ, живеещ на север от Черно море. Б. П. Две, виден френски юрист. Б. П. Три, епизодичен герой от «Дон Кихот», чието сватбено пиршество станало пословично. Б. П. Р. Седми, препитане на кошмарните съновидения и щастието. Влюбените се виждаха всеки ден. Козът идваше заедно с господин Фошруван. Всичко се е обърнало с главата надолу, казваше госпожица Жил Норман. Де се е видяло годеница да идва в дома на жениха и да му се навира сама. Всички бяха свикнали с това поради бавното възстановяване на Мариус, пък и креслата на улица Фидюкълвер бяха по-удобни за разговор насаме от сламените столове на улица Умарме. Мариус и господин Фошльован се виждаха, но не си казваха нищо. Като че се бяха наговорили така. Всяко момиче има нужда от наставница. Без господин Фушлюван Козет не би могла да идва. За Мариус, господин Фушлюван беше един вид необходимото условие да се вижда с козет. Той го приемаше. Когато в разговора се засегнеха в общи линии, без да се задълбочават политически въпроси, отнасящи се до подобрение живота на цялото човечество, случваше се да разменят повече мисли. А не само обичайните да и не. Веднъж по повод образованието, което според Мариус трябваше да бъде безплатно и задължително, разнообразно и широко разпространено, достъпно за целия народ, раздавано щедро, както въздухът и слънцето, техните възгледи съвпаднаха и те почти поведоха разговор. Мариус забеляза, че господин Фошлюван говори добре и дори с известна изисканост. И все пак нещо му липсваше. Липсваха му някои качества на истински светски човек, но притежаваше в на други които бяха много поценни. Дълбоко в себе си Мариус обграждаше господин Фошлюван с много безмълвен въпросителни и се държеше с него любезно, но студено. Понякога се усъмняваше в собствените си спомени. В паметта му имаше празнина, черно петно, бездна, празинала се в резултат на 4-месечната му агония. Много неща се бяха заличили. Той беше стигнал до там, че се питаше дали действително бе видял на барикадата господин Фошлёван, този така уравновесен и сериозен човек. Това не беше обаче единствената загадка, която бяха оставили в душата му възникващите и изчезващи видения на миналото. Не трябва да мислите, че се беше набавил от натръпчивите спомени, които ни принуждават, дори когато сме напълно задоволени, да се обръщаме тъжно назад. Който не се връща към заличените кръгозори на миналото, е негоден да мисли и да обича. От време на време Мариус скриваше лице в дланите си и смутното, едва различимо минало нахлуваше в замъгленото му съзнание. Той виждаше отново как порита дядо Мабиов, чуваше песента на Гаврош под дъжда от Куршуми, чувствуваше потусните си хладното чело на Епонин. Анжолас, Курфейрак, Жан Прувер, Комфер, Босюе, Грантер, всички негови приятели се възправяха пред него и после пак изчезваха. Сън ли бяха тия скъпи същества, измъчени, доблестни? Вълнуващи или трагични? Бяха ли съществували действително? Метежът бе забурил всичко в своя дим. Тези страшни сътресения пораждат величави видения. Той се мъчеше да си припомни, той се напрягаше да възстанови действителността. Свят му се завиваше при мисълта за изчезналите хора. Къде бяха те? Всички ли бяха умрели? Като че нещо се беше проданило и бе увлякло всички освен него в мрака като че всичко се беше скрило зад колисите на някаква сцена. И в живота понякога се спущат завеси. Бог минава на следващото действие, дали самият той бе все още същият човек. Доскоро беден, беше станал богат. Отново беше намерил семейството си, след като дълго се бе чувствувал изоставен. След толкова месеци на отчаяние сега щеше да се жени за Козет. Струваше му се, че бе минал през смъртта, че бе влязал осъден в дроба и бе излязал оправдан. А другите бяха останали вътре. В известни мигове всички тия сенки на миналото се връщаха и го заобикаряха, помрачавайки духа му. Тогава той се замисляше за козет и пак се разведряваше. Но само нечуваното му щастие можеше да заличи следите от изживеното бедствие. Господин Фошлёвън спадаше едва ли не към тези изчезнали същества. Мариус не можеше да повярва, че господин Фошлюван от барикадата е същият господин Фошлюван от плът и кръв, който седи важно до козет. Първият беше по всяка вероятност един от кошмарните образи, които възникваха и изчезваха по време на бълнованията му. Впрочем, понеже и двамата бяха затворени по природа, Мариус дори не помисляше да зададе какъвто и да било въпрос на господин Фошлюван. И не му бе минало. Ние изтъкнахме вече другаде тази черта на характера му. Двама души, свързани с обща тайна които като че по взаимно съгласие не споделят нито дума за нея, не са толкова рядко явление, както би могло да се помисли. Само веднъж Мариус опита почвата. Той вмъкна в разговора улица Шанвриори и се обърна към господин Фошлюван. Знаете тази улица, нали? Коя? Улица Шанвриори. Никога не съм чувал улица с такова име, отвърна с най-естествен тон господин Фошлюван. Отговорът, който всъщност се отнасяше до името на улицата, а не до самата улица, стори по-убедителен на Мариус, отколкото беше всъщност. Положително съм вълнувал, реши той. Имал съм халюцинация. Навярно е бил човек, който му е приличал. Господин Фошлёван не е бил там. Осми, двама души, пропаднали в дън земя, колкото и силно да бе любовното му опиянение, то все пак не можа да заличи всичките грижи на Мариус. Докато траеха приготовленията за сватбата, в очакване на определената дата, Мариус предприе трудни и добросъвестни проучвания, свързани с миналото. Той бе задължен по две линии, и за баща си, и за самия себе си. От една страна, Тенардие, от друга, непознатият, който го беше донесъл в дома на господин Жил Норман. Мариус държеше да издири тези двама души, той съвсем не смяташе, че ще ги забрави, като се ожени и бъде щастлив. Напротив, опасяваше се дори, че ако не изплати тези две задължения от миналото, те ще хвърлят сянка върху живота му, който занапред се очертаваше така лъчезарен. Невъзможно му бе да остави този неизплатен дълг зад себе си и той жадуваше да се разплати с миналото, преди да встъпи радостно в бъдещето. Обстоятелството, че Тенардие беше злодей, съвсем не намаляваше заслугата му спрямо полковник померси. Мерси. Тенардие беше престъпник за всички, но не и за Мариус. Понеже не му беше известно какво точно се беше случило при Ватерло, Мариус не знаеше една особеност, а именно, че поради едно странно стечение на обстоятелствата баща му дължеше наистина живота си на Тенардие, но не му дължеше благодарност. Нито един от многото агенти, наети от Мариус, не можа да открие следите на Тенардие. Той беше като че ли безвъзвратно пропаднал. Тенардиерица бе умряла в затвора по време на следствието. Тенардие и дъщеря му Азелма, единствените оцелели от това жалко семейство, бяха потънали в неизвестността. Безната на социалното неведомео се беше задворила безмълвно над тия две същества. Не се забелязваше дори лекият трепет върху повърхността, неясните концентрични кръгове, които показват, че нещо е паднало на това място, за да може там да се пусне поне сонда. След смъртта на тенардиерица, освобождаването на булатрюел и изчезването на грушаря, понеже главните обвиняеми бяха избягали от затвора, делото по устроената клопка в плевника горбо се оказа почти безпредметно. Цялата случка остана неизяснена. Оглавният съд трябваше да се задоволи с двама второстепенни обвиняеми – Паншо, наречен пролетняка или нехрани майкото, и Петачето или 2 милиарда, които бяха осъдени на 10 години каторга. Изплъзналите се техни съучастници бяха осъдени задочно на доживотна каторжна работа. А Тенардие, инициатор и организатор на клопката, бе осъден, също задочно, на смърт. Тази присъда беше едничкото нещо, останало от Тенардие – и хвърляше зловещата си светлина върху погребаното му име подобно запарена вощеница край ковчек. Впрочем тази присъда допринасяше за сгъстяване на мрака, който покриваше тоя човек, като го принуждаваше да се отдръпне на самото дъно на обществото от страх да не го уловят. Колкото до другия, до непознатия, който бе спасил Мариус, издирванията дадоха в началото известен резултат, но после удариха на камък. Успяха да намерят Файтона, който бе докарал Мариус до улица в вер вечерта на 6 юни. Кочешът заяви, че на 6 юни по заповед на един полицейски агент той бе чакал от 3 часа след обед до мръкване на Кея Шанзелизе, точно над отверстието на големия канал. Към 9 часа вечерта решетката на клоаката, която извежда към брега на реката, се отворила и от нея излязал човек, носещ на плещите си друг човек, който изглеждал мъртъв. Агентът, охраняващ изхода, арестувал живия и взел под свое разпореждане мъртвия. По заповед на полицая той, Кочиешът, качил всички тия хора във файтона си. Отишли най-напред на улица в Идюкълвер и оставили мъртвеца там. Мъртвецът очевидно бил господин Мариус и Кочиешът го разпознал, макар че сега бил жив. След това другите двама пак се качили във файтона му, той подкарал конете, а на няколко крачки от архива му извикали да спре, платили му посред улицата и го отпратили, а полицаят отвел другия човек. Той не знаел нищо повече и не успял да види нищо, защото нощта била много тъмна. Както вече казахме, самият Мариус бе забравил абсолютно всичко. Той си спомняше само, че нечия силна ръка го безграбчила през кръста, когато той пориташе възнак на барикадата. После съзнанието му бе угаснало. Той бе дошъл на себе си едва у господин Жил Норман. Мариус се губеше в догадки. Не можеше да се съмнява в собствената си самоличност. Но по какъв начин, след като бе паднал на улица Шанвриори, е бил прибран от полицая върху брега на сена близо до моста на инвалидите. Очевидно някой го е пренесал от квартала при Харите Чак до Шанзелизе. И то как? През клаката. Невероятна самопожертвователност. Но кой беше този човек? Кой? Именно него, търсеше Мариус. Самият спасител не беше оставил никаква следа. Нищо. Ни най-малкото указание. Макар че бе принуден да действува особено предпазливо в това направление, Марио стигна в издирванията си чак до префектурата. Но и там сведенията, до които се добра, не хвърлиха никаква светлина върху този човек. В префектурата знаеха по-малко и от кочияша. Нямаха сведения за никакво задържане на 6 юни при изхода на Големия канал. Никой полицай не беше докладвал за подобно происшествие и в префектурата го сметнаха за измислица. Приписаха я на кочияша. Кочияшите в желанието си да получат почертка са способни на какво ли не, дори и да пуснат вход въображението си. Спасението му обаче беше безспорен факт и Мариус не можеше да се съмнява в него, освен ако речеше да се усъмни в собствената си самоличност, както вече изтъкнахме. Всичко в тази загадка изглеждаше необяснимо. Къде бе изчезнал непознатият, тайнствен човек, когато Кочиашът бе видял? Като излизал от решетката на големия канал с припадналия Мариус на гръб и когато дебнещият там полицай беше уловил на местопрестъплението, като спасявал един въстаник. Къде бе изчезнал самият полицай? Защо не беше обадил за случилото се? Дали непознатият бе успял да избяга? Дали не бе подкупил агента? Защо не се обаждаше на Мариус, който му беше така много задължен? Безкористието, което проявяваше, беше равно на самопожертвователността му. Но защо не се явяваше? Може би нямаше нужда от възнаграждение, но кой се отказва от признателност? Да не би да бе умрял. Що за човек беше? Как изглеждаше? Никой не можеше да му каже. Кочияшът отвръщаше. Нощта беше много тъмна. Баск и Никорет, изгубили ума и дума, гледаха тогава само младия господар, потънал в кърви. Портиерът, чиято свещ бе осветила трагичното пристигане на Мариус, беше забелязал единствен въпросната личност и ето какви бяха според него отличителните му белези. Този човек бе ужасен. Надявайки се, че ще му помогнат при издирванията, Мариус накара да запазят кървавите дрехи, които бяха на него, когато го доведоха при дядо му. Разглеждайки ги, забелязаха, че едната пола на сюртука беше странно накъсана и едно парче липсваше. Една вечер Мариус говореше пред Жан Вължан и Козет за това странно приключение, за многочислените справки които бе направил, и за безплодните си усилия. Студеното лице на господин Фошлюван го дразнеше. Той извика възбудено, с глас, в който трептяха едва ли негневни нотки. Да, какъвто и да е бил този човек, той прояви високо благородство. Знаете ли какво стори той, господине? Притече ми се на помощ, като ангел-хранител. Той е трябвало да се хвърли в разгара на боя, да ме грабне, да отвори клоаката, да ме смъкне долу, да ме влачи на гърба си. Трябвало е да измине над левга и половина в ужасните подземни галерии, прегърбен, превит на две в мрака, над левга и половина в смрадната клоака, чувате ли, господине, с труп на гърба. с каква цел? Седничката цел да спаси един труп. А трупът съм бил аз. Той си е казал, в него мъждука все още искрица живот. Ще рискувам собственото си съществуване заради тази искрица. И той не веднъж. А 20 пъти по не е изложил на смъртна опасност собствения си живот. Всяка крачка е била премеждие. Доказателството е, че още при излизането си от клоаката е бил арестуван. Ясно ли вие, господине, какво е извършил този човек? И при това, без да очаква никакво възнаграждение. Какво съм бил де? Възстаник. Какво съм бил аз? Победен. Ах! Ако тия 600 000 франка на Козет бяха мои, те са ваши, прекъсна го Жан Вължан. В такъв случай бих ги дал всичките, за да открия този човек. Жан Вължан не отрони нито дума. Книга 6. Безсънна нощ. Ай. 16 февруари 1833 година. Нощта на 16 срещу 17 февруари беше благословена нощ. Небето се беше разтворило дружелюбно над мрака. Сватбената нощ на Мариус и Козет. Денят бе неповторим. Не беше празнеството в синьо, за което бленуваше дядото, Феерия с Херовими и купидони, пърхъщи над главите на младоженците, сватба, достойна да бъде увековечена с стенопис над вратата. Но въпреки това беше мило и радостно тържество. Сватбените обичаи през 1833 година се отличават от днешните. Франция не беше още заимствувала от Англия крайно изтънчената мода да отвлечеш жена си, да побегнеш с нея. Едва излязал от църквата, да се скриеш, срамувайки се сякаш от щастието си, и да се съчетаеш поведението на фалирал с обаянието на песен на песните. Не бяха още разбрали колко целомадрено, изискано и прилично е да тръскаш райското си блаженство в почтенските коли, плющането на камшика да прекъсва тайнството. Да найемеш брачното си ложе в някоя странноприемница и да оставиш зад себе си, в неогледната спалня, отдавана под найем срещу еди колко си на нощ, най-свещения спомен в живота си. Преплетен са спомена за кочияша на дилижанса и за слугинята в странноприемницата. Във втората половина на XIX век, през която живеем ние, кметът с неговия шарф, свещеникът с неговия епитрахил, т.е. законът и бог, не ни стигат вече. Нужно ние да ги допълним с пощалена от лонжуно, синя куртка с червени ревери и копчета във форма на звънчета, вензел на ръката, зелен кожен панталон, псувни, отправени към нормандските коне свързана на възел опашка, фалшиви галони, Лъсната шапка, гъсти, прашни коси, огромен камшик и високи ботуши. Франция не е стигнала още в изискаността си там, че подобно на английската аристокрация да обситва почтенската карета на младоженците с град от продупчени чехли и стари топлинки в памет на Черчил. По-късно е Мелбъра или Малбрук, който бил нападнат в деня на сватбата си от разгневената си Леля. Неприятно обстоятелство, което му донесло щастие. Чехлите и топлинките не съставят още част от брачните ни тържества. Но търпение, тъй като добрият тон продължава да се разпространява, сигурно ще дойдем и до това. През 1833 година, сякаш 100 години са минали от тогава, не се практикуваше женит бъв галоп. По онова време хората още си въобразяваха, колкото и да ви се вижда странно, че сватбата е съкровено семейно и обществено тържество, че патриархалното обощение с нищо не уврежда домашното празнество, че веселието, дори и когато е прекалено, не пречи на щастието, стига да е порядъчно, че най-сетне е прилично и достойно сливането на две съдби, които ще положат началото на едно семейство. Да стане под домашния покрив и младото семейство да има едничък свидетел, брачната стая. За това хората бяха така безсрамни, че се женеха по домовете си. И тъй, съгласно тази остаряла мода сватбата стана в дома на господин Жил Норман. Колкото естествено и обикновено да е стъпването в брак, Разгласяването, сключването на брачния договор, изготвянето на брачните свидетелства, кметството, църквата, всичко това е свързано стичане. Успяха да се приготвят едва на 16 февруари. А ето че, отбелязваме тази подробност само защото държим на точността, 16 февруари се падна точно в последния ден от карнавала. Колебания и скрупули, особено от страна на Леля Жил Норман. Последният ден на карнавала. Възклик на дядото че какво по-хубаво от това? Една поговорка гласи «В последен ден от карнавала брак за добродетелни деца е знак да оставим на страна пред разсъдъците. Ще се спрем на 16 Иска ли ти се да отлагаш още, Мариус? Разбира се, че не. Отвърна влюбеният. В такъв случай ще се женим. Заяви старецът. И така, сватбата се състоя на 16 въпреки веселата улична глъчка. Денят беше дъждовен. Но на небето винаги остава едно синьо късче в услуга на щастливите влюбени и те виждат само него дори когато всички други смъртни се крият под чедър. Предната вечер Жан Валжан връчи на Мариус в присъствие на господин Жил Норман 584 000 франка. Понеже брачният договор предвиждаше общо владение на имуществата, не бяха необходими особени формалности. Жан Валжан нямаше вече нужда от Тусен. Наследия козет, като я повиши Франк Камериерка. Колкото до Жан Валжан... В къщата на дядо Жил Норман бяха отредили една хубава стая, която мебелираха за него, и Козет така настойчиво го замоли да приеме. От сърце ви се моля, татко, че той почти и кратко обеща да дойде да живее с тях. Няколко дни преди деня, определен за женитбата, с Жан Валжан се случи неприятност. Той премаза пареца на дясната си ръка. Раната не беше сериозна, той не позволи никому, дори и на Козет, да се занимава с нея, нито да я превързва, нито дори да я види. Това обаче го принуди да бинтова и да закрепи неподвижно ръката си, така че той не можа да сложи никъде подписа си. Господин Жил норман в качеството си на втори настойник на козет изпълнив место него това задължение. Няма да водим читателя нито в кметството, нито в църквата. Обикновено влюбените не се съпровождат чак до там и драмата престава да бъде интересна, щом на сцената се появи букет на младоженка. Ще се задоволим само да споменем за едно дребно происшествие, което се случи на отиване от улица Фидюкалвер към църквата Сен-Пол, но мина незабелязано за участниците в сватбеното шествие. По това време застилаха отново с павета северния край на улица Сен-Луи, затова тя беше преградена отвъд улица Парк-Роял. Сватбените карети не можеха да отидат направо в църквата. Наложи се да изменят маршрута и най-простото бе да завият по булеварда. Един от гостите забеляза, че е последният ден от карнавала, затова сигурно ще бъде задръстено с коли. Защо? Очуди се дядото заради маските чудесно! заяви дядото. Да минем оттам! Нашите деца се женят. Те встъпват в сериозния живот. Малко маскарат като овод към него не вреди шествието пое по булеварда. В първата карета бяха седнали Козет и Лера Жил Норман господин Жил Норман и Жан Валжан. Мариус, все още разделен от годеницата си, съгласно обичая се намираше във втората. Като излезе на улица в Идюкълвер, сватбеното шествие се включи в дългата вървулица коли, която се проточваше без прекъсване от Емадлената до Бастилията и от Бастилията до Емадлената. Маски наводняваха булеварда. Макар че преваляваше от време на време, палячовците, шутовете и арлекиновците не се отчаиваха. Обзет от добро настроение през зимата на 1833 година, Париж се беше преоблякал като Венеция. Днес вече не могат да се видят такива карнавални шествия. Понеже всичко се е превърнало в карнавал, хората нямат нужда да се маскират нарочно. Страничните алеи бяха претъпкани с минувачи, прозорците – отрупани с любопитни. Терасите над колонадите на театрите бяха пълни със зрители. Вниманието беше привлечено не само от маските – но и от свойствената за последния ден на карнавала, както и за надбягванията в Лоншан, дълга върволица от всевъзможни превозни средства, файтони, кабриолети, ланда, каляски, каруци, наредени строго едни за други по нареждане на полицията и като че движещи се по релси. Возещите се в тия коли са едновременно зрители и изредище. Градски сержанти направляваха двете нескончаеми успоредни редици от коли, движещи се в противоположна посока по двете страни на булеварда. И кратко осигуряваха свободното изтичане на тия два потока, единият нагоре към Антенското шосе, другият надолу, към предградието Сент-Антуан. За колите с гербовете на френските перове и на чуждите посланици беше оставена свободна една ивица по средата на платното, за да могат да се движат безпрепятствено в двете направления. Някои попишни и шумни карнавални процесии, като например Блажния Вол, се ползуваха със същата привилегия. Сред това парижко увеселение плющеше и английски камшик Пощенската карета на Лорд Сеймър, сподиряна от язвителни насмешки, си пробиваше път с силен тропот. В двойната редица превозни средства, покрай която препускаха като овчарски кучета конни полицаи, от вратичките на тежките семейни карети, претъпкани с баби и прабаби. Се подаваха румени главички на маскирани деца, 7-годишни пиеро и 6-годишни пиерети, очарователни създания, които, съзнавайки, че участвуват официално в съобщото веселие. Изпълняваха с достоинство ролята си на шутове, важни като държавни служители. От време на време върволицата коли се задръстваше и едната или другата редица се спираше, докато се освободи пътят. Достатъчно беше само една кола да не може да продължи и цялата редица се парализираше. После потокът пак започваше да клукочи. Сватбените карети се бяха включили в редицата, придвижваща се към бастилията, от дясната страна на булеварда. Когато стигнаха до улица Понтошо, се наложи да поспрат за малко. Почти в същото време и другата редица, която отиваше към Емадлената, също спря. Сватбената карета се случи точно срещу една каляска с маски. Тези каляски или, по право казано, тези телеги с маски са добре познати на парижаните. Ако липсват в последния ден на карнавала или по средата на постите, хората ще помислят, че има нещо нередно и ще зашушукат. Станало е нещо. Сигурно министерството ще падне. Рояк Касандри, арлекиновци, колумбини, които се тръскат в колите над минувачите, се възможни смешни маски, като се почне от Турчин и се стигне до дивак, херкулесовци, държащи в прегръдките си маркизи. Рибарки от халите, които биха накарали с неприличните си приказки дори рабле да запуши ушите си, както еменадите някога принуждаваха Аристофан да свежда очи, перуки от кълчища, розови трика, контежки капели Шутовски очила. Окичени с пеперуди, три роги шапки на традиционните глупаци от цирковете, закачки към минувачите, изпечени или дръзки стойки, разголени рамене, маскирани лица, отприщена непристойност. Развеждана от кочияша с цветя на главата, ето какво представлява една каруца с маски. Гърция се нуждае от колата на Теспис, Франция от Файтона на Ваде. Всичко се поддава на пародиране, дори и самата пародия. Сетурнанията, тази подигравателна гримаса на античната красота е стигнала, загрубявайки постепенно, до днешния карнавал. А в увенчана някога с гроздове и обляна от слънце, разкриваща мраморна град в божествена полуболота, е деградирала днес под мократа си северна дрипа до така наречената карнавална маска. Традицията на тези разкарвани изграда колисмаски води началото си от старите времена на монархията. В разходните книги на Людовик 11 е отбелязано, че са отпуснати на дворцовия управител, три турски село за три маскарадни каруци за предградията. В наши дни тези шумни купчини от маскирани се качват на някогашните дирижанси, като се наблъскват на покрива или пък кресливата им тълпа зарива някое държавно ландо със смъкнат Гюрук. Струпват се по 20 в кола за шестима. Настаняват се и на капрата, и на задната седалка, и на стъпалата, и на ока. Някои яхват дори фенерите. Прави, легнали, седнали, подвили нозе, провесили крака. Жените седят по коленете на мъжете. Тези живи пирамиди от обезумели хора се забелязват отдалеч, разлюлени над гъмжащото множество. Тези каруци предизвикват бурни изблици на смях сред навалицата. От тях се леят волните закачки на коле, панар и пирон, подсолени с улично арго. От тях изригва срещу народа катехизмат на ферите. Файтонът, неимоверно разраснал се поради огромния си товар, има завоевателски вид. Отпред крясъци, отзад врява. Крещят, надвикват се, пеят, ругаят, превиват се от смях. Гръмко веселие, искрящи сарказми, добро настроение, метнато като пурпурен плащ. Две кранти теглят този фарс, разгърнат пишно в апотелс, триумфална колесница на смеха. Премного циничен смях, за да бъде искрен. И този смях наистина е отсъмнително естество. Той гони определена цел. Да докаже на парижаните, че карнавалът се е състоял. Тези разгулни каруци, които крият някаква загадка, навеждат философа на размишления. Те имат нещо общо с властта. Карат ви да почувствувате осезаемо таинствената връзка между държавниците и публичните жени. Нерадостно е безспорно, че изложеното на показ без срамие поражда в крайна сметка веселие, че безчестието, съчетано с позора, събужда апетита на тълпата, Че полицейското разузнаване в ролята на пьедестал на проституцията забавлява простолюдието, като го оскърбява, че множеството обича да се любува на чудовищната жива купчина, возена на четири колела, дрипав. Ефтин блясък, смесица от тиня и светлина, която и пее, че хората ръкопляскат на това тържество, съставено от всевъзможни пороци че не може да има празник за народа, ако полицията не пусне сред него тия 20 глави хидри на веселието. Но какво да се прави? Сообщият смях осъжда и помилва тези галеоти с човешка тиня, обкичена с панделки и цветя. Сообщият смях е съучастник на всеобщия упадък на нарите. Някои нездрави празненства разлагат народа и го превръщат в паплач, а паплачта, също както и тираните, се нуждае от шутове. Кралят има своя роклор, народът, своя палячо. Париж е столица на всички безумства, както и на най-възвишени идеи. Карнавалът е част от политиката. Защо да не признаем, Париж с удоволствие гледа комедията на безчестието. Той иска от своите господари, когато има господари, само едно, замаскирайте тинята, и Рим беше същият. Той обичаше Нерон. Нерон беше изполейски шут. Както казахме, един безформен грозд от маскирани мъже и жени, накачулени в огромна каляска, се спря случайно от лявата страна на булеварда, докато сватбената карета се беше спряла в дясно. Маскираните забелязаха точно срещу своята кола, от другата страна на булеварда, каретата на младоженците. Е гледай! Сватба, каза една маска. Сватба ли, вятър, подхвърли друга, ние сме истинската сватба. И понеже бяха твърде далеч, за да могат да подразнят сватбарите, а освен това се страхуваха от намесата на полицията, двете маски се загледаха на друга страна. След миг каруцата с маските се намери в чудо, тълпата почна да я освирква, впрочем това е израз на одобрение по време на маскарада. Двете маски, които преди малко се бяха обадили, трябваше сега заедно с пътниците си да защищават честа на колата пред цялата навалица и снарядите от жаргона на харите едва им стигаха, за да отблъскват зълповете от ръгътни, които бълваше тълпата. Между маските и зрителите започна страшна престрелка и метафори. Междувременно две други маски от същата кола, Въз испанец с дълъг нос и огромни черни мустаци и съвсем млада девойка, слаба търговка от харите с домино на очите, също забелязаха сватбата и докато другарите им и минувачите си разменяха оскърбления, поведоха тихо разговор. Думите им бяха приглушени от врявата и се губеха в нея. Внезапно рупнал дъжд бе на мокрил преди малко откритата кола. Февруарският вятър е остър. Докато отговаряше на испанеца, разголената търговка зазнеше и избухваше то в смях, то в кашлица. Ще ви предам диалога им. Хей, знаеш ли какво? Какво, татенце? Виждаш ли оня старик? Кой старик? Оня там, в първата сватбарската от откъм нас. Дето си е вързал ръката е черна превръскали. Точно той. Е, какво? Сигурен съм, че го познавам. Ами, да ми отрежат главата, да ми изсъхне езикът, ако не познавам този палячо. Цял париж днес е палячо. Можеш ли да зърнеш младоженката, ако се понаведеш? Не. Ами, младоженеца, в тази кола няма младоженец. Не може да бъде. Освен ако е другият старик. Постарай се да видиш младоженката. Понаведи се още маничко. Не мога. Все едно. Но старикът с превързаната лапа ми е познат. Баз държа. Че какво, като ти е познат? То не се знае, понякога е от полза. Пет пари не давам аз за старчоците. Познавам го, ти казвам. Много ти здраве. Но какво може да търси той тойната я сватба? Каквото търсим и ние. Откъде дойде шествието? Откъде да знам? Слушай, какво? Ще трябва да направиш нещо. Какво? Ще слезеш от нашата кола и ще проследиш сватбата. Защо? За да знам къде отиват и що за стока са. Побързай да слезеш, ти чай, Штерко, ти си млада. Не мога да сляза от колата. Защо? Нали ме найха. Тю да се не види. Найха ме от полицията да играя ролята на търговка от харите. Вярно. Ако сляза от колата, първият срещнат полицейски инспектор ще ме арестува. Нали знаеш? Зная. Днес съм на служба при фараоните. Все едно, този старик ми е дошъл до Буша. Да не си младо момиче, та да ти дойде до Буша. Той се вози в първата кола. Е, и какво от това? В колата на младоженката. Ета, значи, е бащата. Че какво ми влиза в работата? Аз ти казвам, че е бащата. Баща като баща, да не би той да е единственият. Слушай. Какво пак? Аз мога да се мяркам по улиците само маскиран. Сега съм предрешен добре и никой не знае, че съм навън. Но утре край на маските. Утре е саирна сряда. Рискувам да ме пипнат. Ще трябва да се прибера в дупката си. Но ти си свободна. Не съвсем. Все пак повече от мене. Е добре, и после. Трябва да се помъчиш да разбереш къде са отишли сватбарите. Къде са отишли ли? Да, ами че аз зная. Къде? На улица Кадранбло? Тя не е насам. Тогава на улица Рапе. А може и другаде. Дали тук или другаде, все едно, сватбарите могат да ходят, където си щат. Не е там работата. Казвам ти, че трябва да се помъчиш да разбереш каква е тая сватба, в която участвува този старик и къде живеят тия хора. Много лесно. Търси, ако си нямаш работа. Опитай се да намериш след една неделя сватбари. Минали по парижските улици в последния ден на карнавала. И главко купа сено. Нима е възможно, тъй или иначе, трябва да се помъчиш. Разбираш ли, Азелма, двете редици от двете страни на булеварда се размърдаха в обратно направление и колата с маските изгуби от очи, таратайката, на младоженката. Втори, Жан Валжан е все още с превързана ръка, да осъществиш мечтите си. Кому се полага такова щастие? Сигурно на небето се провеждат избори с тази цел. Ние всички, без сами да знаем, сме кандидати. Ангелите гласуват. Козет и Мариус бяха в числото на избраниците. Козет беше блестяща и затрогваща в кметството и в църквата. Тусен, подпомогната от Николет, я бяха нагласили. Над фуста от бялата тавта Козет носеше роквя от белгийска дантела, воал от английска дантела, огърлица от нежни перли, венец от портукалови цветчета. Всичко снежно бяло и самата тяла чезарна сред тази белота. Изтънчената и кратко невинност преливаше в сияние. Девственица, която се кани да се превърне в богиня, хубавите коси на Мариус бяха гладко сресани и парфюмирани. Под гъстите кадри личаха туптаме белезни кавилинии, белезите от зарасналите рани. Дядото, величествен, с гордо вдигната глава, водеше козет. Въплатявайки повече от когато и да било с и държането си най-голямото изящество от епохата на Барас. Той заместваше Жан Валжан, който поради превързаната си ръка не можеше да води сам младоженката. Жан Валжан ги следваше усмихнат, цял в черно. Какъв хубав ден, господин Фошлёван, му казваше дядото. Гласувам да няма вече мъки и скърби. За напред никъде не бива да има горест и печал. Предписвам всеобщо веселие, пусто да остане. Злото няма право на съществуване. Позор за лазурното небе, щом още има злочести хора по земята. Злото не произхожда от човека, той в основата си е добър. Главната квартира и централното управление на всички хорски бедствия е или, с други думи, дворецът тюйлери на сатаната. Ха, ето че се разбъбрих като демагог. Същност аз нямам вече политически убеждения. Нека всички бъдат богати, тоест доволни, това ми стига. Когато всички формалности свършиха, след като казаха пред кмета и пред свещеника всички полагаеми се, да, след като се разписаха в регистрите на общината и на сакристията, след като размениха пръстените си и коленичиха един до друг под покрова от бяло емуаре сред дима на кадилницата, двамата млади се появиха, Мариус в черно, Козет цяла в бяло, под свода на широко разтворените църковни двери, хванати под ръка, зад крисаря с черния полети на полковник който чукаше по плочите със своята алебарда между двете редици и захласнати зрители, извиквайки възхищение и завист, готови да се качат в каретата. Козет не можеше да повярва, че всичко е вече свършено. Тя гледаше Мариус, гледаше множеството, гледаше небето. Като че се боеше да не се събуди, плахият и кратко, неспокоен вид и кратко придаваше още по-голямо очарование. Навръщане младоженците се качиха заедно, в колата, един до друг. Господин Жил Жилнорман и Жан Валжан седнаха срещу тях. Леля Жилнорман отиде на заден план и се настани във втората карета. Мили деца, каза господин Жилнорман, сега сте барон и бароне с 30 000 ливри рента. А козът се наведе съвсем близо до Мариус и галейки ухото му с неземното си гласче, пошепна. Вярно ли е? Вече нося твоето име. Аз съм госпожа Мариус. Двете млади същества бяха извън себе си от радост. Те изживяваха неповторимото и невъзвратимо мигновение, когато разцветът на младостта съвпада с възможно най-пълната радост. Въплащаваха стиховете на Жан Провер. И двамата заедно нямаха още 40 години. Най-чист съюз. Две деца, напомнящи лилии. Те не се виждаха, а се съзърцаваха. За козет Мариус бе обкръжен от орел. За Мариус козет бе стъпила на пиедестал. А над Пиедестала и над Ореола, в дъното, като вдвоена потелс, блестеше забулена в облак за козети в пламък за Мариус, сбленуваната и действителна среща на целувките и мечтите, брачното ложе, цялата на мъка се беше превърнала в опиянение. Струваше им се, че страданията, безсънните нощи, сълзите, тревогите, страховете, отчаянието, последвани от ласки и сияйна радост. Правеха още по-чаровен очаквания дивен час и четегите бяха служителите, които обливаха в гиздава премяна радостта. Колко е хубаво да си изпитал страдания. Миналата им горест окражаваше като суреол сегашното им щастие. Дългата агония на любовта им завършваше с възнесение в небесата. Младежките им души бяха еднакво опоени, с на страст у Мариус и на свян у Козет. Те си шепнеха тихичко, ще отидем да видим нашата градина на улица Плюме. Диплите на козетината Рокля лежаха върху коленете на Мариус. Подобен ден е ненаказано красива смесица от блян и действителност. Притежаваш и същевременно очакваш. Имаш още време пред себе си, за да гадаеш бъдещето. Този ден е наситен с дивно вълнение, защото по пладне мечтаеш за полунощ. Сърцата на двамата млади преливаха от блаженство, което се предаваше на укръжаващите ги и извикваше усмивки у минувачите. Хората се спираха пред църквата, Сен-Пол, на улица Сент-Антуан, за да видят през прозорчето на каретата портукаловите цветчета, които трептяха върху главицата на Козет. После се прибраха у дома си на улица в Идюкълвер. Ликуващ и сияещ, Марио се изкачи рамо до рамо с Козет по същата стълба, по която го бяха пренесли умиращ. Бедняците, струпани пред вратата, ги благославяха, разделяйки помежду си дадените им от младоженците пари. Навсякъде цветя. Къщата беше също така уханна, както и църквата. След мирис на дъх на рози, като че някакъв хор пееше от висините. Бог изпълваше сърцата им. Бъдещата им съдба им се струваше звезден свод. Над главите им блестеше изгряващото слънце. Внезапно прозвани часовник. Мариус плъзна поглед по изваяната гола ръка на козета и по розовите рамене, които прозираха през дънтерите на курсажа. Козет проследи погледа му и се изчерви до корена на косите си, Поканили бяха мнозина стари приятели на семейство Жил Норман. Всички ухажваха Козет и се надпреварваха да я наричат «Госпожа Баронесо». Офицерът Теодюл Жил Норман, произведен вече в капитан, беше дошъл от шартр, където беше на гарнизон, за да присъствува на сватбата на братовчет си по Мерси. Козет не го позна, а и той от своя страна, разгален от обичайните си успехи сред жените, беше забравил Козет както всяко друго свое увлечение. Колко бях прав, че не повярвах унази клюка на Улана, казваше на себе си дядо Жил Норман. Козет никога не се бе държала така нежно с Жан Валжан. Тя допълваше дядо Жил Норман, докато той извиваше радостта си в афоризми и сентенции, от нея се излъчваха като ухания любов и ласки. Щастливият иска целият свят да бъде щастлив. Когато се обръщаше към Жан Валжан, в гласи кратко звучаха галевните нотки от детските години. Тя го милваше с усмивката си. Сватбената трапеза беше сложена в столовата. Яркото осветление е необходима при турка към големите празници. Маглата и сумракът не са по сърце на щастливите. Те не обичат черния цвят. Приемат нощта, но отричат мрака. Ако няма слънце, то трябва да се създаде. Трапезарията изкреше с изящната си наредба. В центъра, над ослепително бялата маса, Висеше венециански полилей със сребърни висулки и всевъзможни цветни птички, сини, вюретови, червени, зелени, накацали сред свещите. Върху масата – скъпи свещници. На стената – аплици с три или пет свещи. Огледала – кристали, стъклари порцеланови съдове, фаянс, керамика, злато, сребро, всичко блестеше и радваше окото. Разстоянието между свещниците беше запълнено с букети цветя. Така че там, където не светеше пламък, ухаеше цвете. Трици голки и една флейта свиреха в преддверието под сурдинка квартети от Хайден. Жан Валжан беше седнал на един стол в салона, зад вратата, чието крило почти изцяло го закриваше. Няколко минути преди да седнат на масата, Козет дойде и като че ли нарочно се поклони дълбоко пред него, повдигайки с две ръце булчинската сиропля. рокля. Поглеждайки го нежно и дяволито, тя го попита. Доволен ли сте, татко? Да, доволен съм, отвърна Жан Вължан. Усмихнете се тогава. Жан Вължан се усмихна. Няколко секунди след това Баск извести, че вечерята е готова. Поканените, начало с господин Жил Норман, който бе уловил козет под ръка, влязоха в трапезарията и заеха всеки отреденото му място около масата. В и вляво от младоженката бяха поставени две големи кресла, едното за господин Жил Норман, другото за Жан Вължан. Господин Жил Норман зае своето. Другото остана празно. Потърсиха с очи, господин Фошлёван. Никъде не се виждаше. Знаеш ли къде е отишъл господин Фошлёван? Попита дядото Баск. Тък му това исках да ви кажа, господине. Господин Фошлёван поръча да предам на господина, че малко го боли ръката, затова няма да може да вечеря с госпожа баронесата и с господин барона. Той мори да го извините. Щял да дойде утре сутрин. Преди малко си отиде. Празното кресло помрачи за миг сватбеното пиршество. Но ако господин Фошлёван го нямаше, за това пък господин Жил Норман беше там и той сияеше за два Той заяви, че господин Фошлёван е сторил добре, като се отегвил рано, щом се е чувствовал зле, но всъщност раната никак не била сериозна. Това изявление беше достатъчно. Впрочем какво означава едно тъмно кърче в цял океан от веселие? Козет и Мариус изживяваха сега благословените егоистични мигове, когато човек може да възприема само собственото си щастие. Освен това господин Жил Норман има едно сполучливо хрумване. Бога ми, това кресло е празно. Я седни ти тук, Мариус. Макар че ледя ти има право над тебе, тя няма да се сърди. Това кресло е за тебе. Няма нищо нередно и е много мило дори. Щастливец до щастливка. Цялата маса започна да ръкопляска. Мариус зае мястото на Жан Валжан до Козет. И въпросът бе уреден по такъв начин, че Козет, която отначало се опечали от отсъствието на Жан Валжан, в края на краищата се оказа подоволна, че е станала Тей. Щом Мариус е заместникът, Козет не би жалила и за самия Бог. Тя постави сладкото си краче в сатенена обувка върху крака на Мариус. Щом креслото се зае, всички забравиха господин Фошлёван и само след 5 минути безгрижни смехове обласиха масата от единия до другия край. По време на десерта господин Жил Норман стана с чаша шампанско в ръка, напълнена не съвсем догоре, за да не би треперещата му стърческа ръка да я излее, и пина здравица за младоженците. Няма да можете да се отървете без две проповеди, извика той. Сутринта чухте проповедта на кюрето, сега ще чуете проповедта на дядото. Послушайте, ще ви дам един съвет, обичайте се. Няма да говоря с заобикалки, а направо в целта. Бъдете щастливи. Най-мъдрите създания в природата са влюбените гугутки. Философите препоръчват, бъдете умерени в наслажденията. Аз пък ви казвам, отпуснете и уздите на радостта си, обичайте се като дяволи. Отдайте се на любовта си. Философите са облупели. Иска ми се да им натикам обратно в гърлото всичките им философии. Нима някой може да се оплаче от много ухание, от много разпукали розови пъпки, от много славеи, от много зелени листи, от много зора в живота. Нима някой може да се оплача от много любов? Да се оплаче, че двама влюбени се харесват много един друг? Пази се, естел, ти си много хубава. Пази се, неморен, ти си много хубав. Ама че потия. Може ли да се сложат граници на очарованието, на ласките, на опиянението? Може ли да съжаляваме, че сме прекалено жизнени? Или прекалено щастливи? Бъдете умерени в наслажденията си, да имат да вземат. Долу философите. Истинската мъдрост е ликуването. Ликувайте, да ликуваме всички. Дали сме щастливи, защото сме добри, или сме добри, защото сме щастливи? Дали брилянтът, Санси, се нарича така? Защото е принадлежал на Арле Дюсанси или защото тежи 106 карата, едно, не зная. Животът изобилствува с такива проблеми. Важното е да притежаваш брилянта или щастието. Да бъдем щастливи, без много-много да умуваме. Да се подчиним сляпо на слънцето. Какво представлява слънцето? Той е любов. А който казва любов, казва жена. Виж, това е нещо всесилно, жената. Попитайте този демагог Мариус не е ли роб на маничката тиранка Козет. И при това напълно доброволно, глупа му с глупак. Жената, никой Робеспиер не може да задържи властта, но жената единствена царува от край време. Аз съм привърженик само на тази монархия. Какво представлява Адам, царството на Ева? Ева не е изпитала на гърба си 89-та година. Имаше кралски скиптър, увенчанслилия, имаше императорски жезъл. Увенчанс глобус, имаше железен скиптър на Карл Велики, имаше златен скиптър на Людовик Велики, революцията ги изви между пареца и показалеца си като сламки. Те са повалени в праха, щупени, с тях е свършено, няма вече скиптри. Но опитайте се да вдигнете революция срещу тази малка на кърпичка, напоена суде колон. С удоволствие ще ви се полюбувам. Хайде! Защо е така здрава? Защото е обикновено парцалче. А, вие сте били 19 век. Ние пък бяхме 18. И бяхме непоумни от вас. Не си въобразявайте, че кой знае колко сте променили вселената, като сте нарекли жълтата треска холера и танца буре, качуча. Всъщност каквото и да правим, винаги ще бъдем принудени да обичаме жените. Готов съм да се обзаложа, че никога няма да можете да минете без тях. Тия дяволици са наши ангели. Да, любовта. Жената, целувката са умагиосен кръг, от който съм сигурен, че не можете да излезете. Колкото до мене, на драго сърце бих влязал отново вътре. Кой от вас е виждал как изгрява в безпределната широ миротворяващата Венера, оглеждайки се като жена във вълните, най-голямата кокетка на небесния свод, Селимен на океана? Океанът, това действително е един суров алцест. Колкото и да се чумери обаче той, щом Венера се появи, трябва да се усмихне. И този груп звяр се покорява. Всички мъже сме такива. Гняв, буря, грамотевици, типнала пяна, но една жена излиза на сцената, една звезда изгрява и всичко пада в краката и кратко. Мариус се сражаваше преди 6 месеца, а днес се жени. И това е хубаво. Да, Мариус, да, Козет, вие имате право. Живейте смело един за друг, ръдвайте се един другиму, нека всички ние се пукаме от завист. Че не можем да сторим същото, боготворете се, кълвете с човките си всяка сламка щастие на земята и си свите гнездо за цял живот. Да обичаш, да те обичат, дивно чудо на младостта. Не си въобразявайте, че вие сте измислили това, колко много съм мечтал, бленувал и въздишал и самият аз. И моята душа някога бе изпълнена с лунна светлина. Любовта е дете на 6000 години. Тя справо би трябвало да има дълга бяла брада. Ематусарем е невръстно момченце в сравнение с Копидон. От 60 века мъжът и жената понасят живота само като се обичат. Лукавият сатана възненавидил мъжа. Още по-лукавият мъж обикнал жената. Доброто, което му донесла тази любов, било по-голямо от злото, което му нанесъл дяволът. Тази хитрина датира още от времето на земния рай. Драги приятели, както виждате, изобретението е старо, но то е вечно ново. Възползвайте се от него. Бъдете Дафнис и Хлоя, докато дойде време да станете Филемон и Бавкида. Живейте така, че когато сте двамата заедно, нищо да не ви липсва и Козет да бъде слънце за Мариус, а Мариус да бъде вселена за Козет. Козет, нека усмивката на вашия съпруг бъде слънчев ден за вас, Мариус, нека сълзите на вашата съпруга бъдат дъжд за вас. И нека във вашето семейство никога да не вали. Вие сте изтеглили печеливш номер на лотария, любов, овенчана с брак. Паднала ви се е голямата печалба, пазете я грижливо, служете я под ключ, не я разпилявайте, обожавайте се и пет пари не давайте за всичко останало. Вярвайте на думите ми. В тях говори здравият смисъл, а здравият смисъл не лъже. Бъдете божества, един за друг. Всеки по своему тачи Бога, езикът ми да изсъхне. Ако най-добрият начин да тачиш Бога не е, като обичаш жена си. Обичам те. Ето моя катехизис. Който обича, е благочестив. Псувнята на Анри IV слага светостта на равно с голното пиршество. Светопиян Търбух. Не споделям подобна религия. В нея е забравена жената. Това ме очудва в псувня на Анри IV. Приятели, да живее жената. Според хората аз съм стар но колкото и да е удивително, чувствувам, че се подмладявам. С удоволствие бих отишъл да послушам овчарските свирки в гората. Опияняваме гледката на тия две деца, които се умяват да бъдат и хубави, и щастливи. На драго сърце бих се оженил, стига само някой да ме иска. Може ли човек да си представи, че Бог ни е сътворил за нещо друго, освен да обожаваме, да гугукаме, да се докарваме, да бъдем гълъби, да бъдем петли, да кълвем любовта от сутрин до вечер. Да се оглеждаме в нашите хубави женички като в огледало, да сме горди, да тържествуваме, да се перчим. Това е целта на живота. Нека не ви се зловиди, но така мислехме ние по времето, когато бяхме млади, тю да му се не види. Какви прелестни женички имаме тогава, гадьовни, истински куклички. А аз опустошавах сърцата им. И така, обичайте се. Ако хората не се любеха, не виждам за какво би служила пролета. Що се отнася до мене, аз съм готов да помоля Всеблагия да си вземе обратно всички красоти, които ни показва, и да заключи отново в ковчежето си и цветята, и птичките, и девойките. Деца, приемете търческата ми благословия. Вечерта премина оживено, весело и приятно. Непресекващото хубаво настроение на дядото даваше тон на празненството и всеки неволно се нагаждаше към неговата почти столетна жизнерадост. Потанцуваха малко, смяха се много. Една действително вълнуваща сватба. Спокойно можеше да бъде поканено и доброто старо време. То впрочем присъствуваше в лицето на дядо Жил Норман. След оживената глъчка настъпи тишина. Младоженците изчезнаха. Малко след полунощ домът на Жил Норман се превърна в храм. Тук ние спираме разказа си. На прага на брачната нощ се възправя ангел, който се усмихва с пръст на устата. Душата изпада в съзерцание пред това светилище. В което се извършва таинството на любовта. На тези домове би трябвало да се излъчва сияние. Радостта, която те подслоняват, би трябвало да се изплъзва като светлинни лъчи през камъните на стените и да озарява едва едва нощния мрак. Не е възможно това свещено и съдбоносно тържество да не отпраща неземното си сияние в безкрая. Любовта е възвишеният със в който се стопяват мъжът и жената. От него се ражда единното, тройното, съвършеното същество, човешката троица. Това раждане на две души не може да не предизвика вълнение в неведомото. Влюбеният мъж е жрец, очарованата девица е обзета от трепет. Част от тяхната радост възлиза към Бога. Там, където има истински брак, т.е. брак по любов, там има непременно нещо възвишено. Брачното ложе пръска от зари зарив мрака. Ако окото на смъртния можеше да съзерцава страшните и пленителни видения на повисшия живот, сигурно щяхме да видим многочислените блуждаещи сенки на нощта. Крилати непознати, лазурносини пришелци от невидимото да скланят доволно глави над свет на лия дом, благославяйки го, да си показват един други му плахо смутената съпруга, отразили на божествените си лица човешкото щастие. Ако в този върховен час за шеметените от страстно вобрачни, които си въобразяват, че са сами, се са услушат, те биха чури в спалнята си неясно шумолене на криле. Съвършеното щастие се радва на поправителството на ангелите. Целият небесен свод служи за балдахи на малкото ложе. Когато две уста, осветени от любовта, се доближат, за да създадат живот, тяхната божествена целувка не може да не извика трепет в невнятните звездни простори. Това е истинското блаженство. Няма други радости извън тия. Любовта е единственият възтуржен унес. Всичко останало е скръп и сълзи. Да обичаш или да си обичал някога, това е напълно достатъчно. Не искайте нищо повече. В тъмните дипли на живота не може да се открие друг бисер. Любовта е постижение на съвършеното. Едно игра на думи, Сент-Сикс, 106, се произнася на френски санси. Б. П. Р. Трети. Нераздалното. Къде изчезна Жан Вължан? Почти веднага след като се бе усмихнал, подчинявайки се на галевната заповед на козет, Жан Вължан стана и излезе в антрето, без да го забележат, тъй като никой не му обръщаше внимание. Това беше същото помещение, в което 8 месеца преди това той бе влязал прашен, окървавен и окалян, носейки на дядото неговия внук. Старата дървена ламперия беше обкичена с цветя и клонки. Върху канапето, на което тогава бяха положили Мариус, сега седяха музикантите. Баск, в черен сюртук и тесни панталони, стигащи до коленете, с бели чорапи и бели ръкавици, нареждаше венци от рози около всяко блюдо, което поднасяха на гостите. Жан Валжан му показа превързаната си ръка, поръча му да обясни защо си отива и напусна дума. Прозорците на трапезарията гледаха към улицата. Жан Валжан постоя малко, изправен неподвижно под ярко осветените прозорци. Той се услуша. Неясната глъч на пиршеството достигаше до него. Чуваше се гръмкият самоуверен глас на дядото, скрибуцането на цигулките, тръкането на чашите и чиниите, изблиците смях и сред веселия шум долиташе нежният, радостен гласец на козет. Той напусна улица Фидюкълвер и се върна на улица Омарме. Мина навръщане по улиците Сен-Луи, Кюлтюр Сент-Катрин и Бланманто. По този начин удължи пътя си, но от три месеца насам беше свикнал да минава оттам, Идвайки с козетома Медофи и Дюкълвер, за да избягнат калта и многото превозни средства по улица Вие Дютанпол. Понеже козет беше минавала от тук, той вече не признаваше друг път. Жан Вължан се прибра от дома си. Той запари свещ и се качи горе. Апартаментът беше празен. Дори и тусен я нямаше. Стъпките му отекваха необичайно в стаите. Всички шкафове бяха разтворени. Той влезе в стаята на козет. Чашафите бяха махнати. Възглавничката от ангина, без калъф и дантели, беше сложена върху стиклените завивки в долната част на неглото върху дюшека, който занапред нямаше да бъде използван. Козет бе отнесла със себе си всички така скъпи за нея женски дреболии. Останаха само тежките мебели и четирите гори стени, и върху кревата на тусен беше останал само дюшекът. Едно единствено легло бе оправено за спане и като че ли очакваше някого, леглото на Жан Валжан. Жан Валжан плазна поглед по стените, затвори шкафовете и обходи стаите. Най-сетне се прибра в спалнята си и сложи свеща върху масата. Махнал бе превръзката от ръката си и си служеше с нея, като че тя не го бореше. Той се приближи до леглото и очите му се спряха, дали случайно. На, неразделното, от което козет го ревнуваше, малкото кофарче, с което никога не се разделяше. Когато на 4 юни се настани на улица Омарме, той го сложи върху малката масичка до леглото си. Жан Валжан се приближи нетърпеливо до масичката, извади ключа от джоба си и отвори кофарчето. Той извади бавно от него дрехите, с които козет беше напуснала Емунферме и преди 10 години. Малката черна рукличка, черната забратка, здравите детски обувки, които козет, кажи речи, и сега можеше да обуе, толкова малко бе крачето и кратко, Топлото плюшено елече, плетената фустичка, престилката с джобчета, вълнените чорапи. Тези чорапи, които още носеха сладки отпечатък на детското кръче, бяха по-малки от педята на Жан-Вължан. Всичко беше черно. Жан-Вължан бе занесъл тези дръжки за нея в емофермей. Сега ги изваждаше една след друга от кофарчето и ги нареждаше на леглото. Дълбоко замислен, той се връщаше към миналото. Беше през зимата. През един много мразовит декемврийски ден, тя зазнеше полубула под дрипите, си са зачервени от студа крачета в дървените обувки. Жан Валжан я бе накарал да свали дрипите и да облече тази траурна премяна. Майка и кратко навярно е била доволна в гроба, че дъщеря и кратко жали за нея и главно, че е облечена топло. Той си спомняше му гора. Те я бяха прекусили заедно, козети той. Спомняше си ясно зимния ден, горите дървета храстите без птичи песни, небето без слънце. Но въпреки това колко хубаво беше всичко, той нареди малките дрешки на леглото, за братката до фустичката, чорапите до обувките, елечето до рукличката и ги загледа едно след друго. Тогава тя беше и такава маничка, държеше голямата си кукла в ръце, беше пъхнала Луидора си в това джобче и се смееше, докато вървяха двамата, уловени за ръка. Нямаше никого други го на света освен него. Жан Валжан отпусна благородната си побеляла глава на леглото, старото му твърдо сърце тряпна, той заруби лице в дръжките на козети ако някой минеше в този миг по стълбището, щеше да чуе бурните му ридания. Четвърти, IMMORTALEJCUR1 И пак се поднови някогашната жестока борба, на която бяхме свидетели неведнъж. Яков се бори с ангела само една нощ. Колко пъти, уви! Видяхме Жан Валжан сред мрак в отчаяна схватка със собствената си съвест, борещ се доизнемога, нечуван двубой. В някои мигове кракът се подхлъзва, в други, земята под него се проваля. Колко пъти неговата жадуваща за правда съвест го бе задушавала и поваляла на земята? Колко пъти неумолимата истина бе притискала с коляното си гърдите му? Колко пъти, сломен от нейната светлина, той бе морил за пощада? Колко пъти тази неумолима светлина... Запарена в него и около него от епископа, му бе посочвала насила сила правия път, макар че той би предпочел да остане сляб за него. Колко пъти по време на тази борба се беше изправил на нозе, държейки се за скалата, опрян на селфизма, или се бе влачил в преха. То съвестта си под себе си, то сам съборен от нея. Колко пъти след някой съмнителен довод, след някое вероломно разсъждение, подсказано му от себелюбието, той бе чувал в ухото си гневния глас на своята съвест. Не ми постаряй крак, нещастнико. Колко пъти непокорната му мисъл се бе гърчила, стенейки пред очевидността на дълга. Съпротивление на Бога. Пред смъртни усилия. Колко тайни кървящи рани, които само той усещаше. Колко дръскотини в жалкото му съществуване. Колко пъти се бе изправял окървавен, изранен, смазан, просветлен, с отчаяно сърце, но спокойна съвест. И макар победен се бе чувствувал победител. А след като го разнебитеше, след като го изтързаеше и сломеше, наведена над него, страшна, лъчезарна и невъзмутима, съвестта му казваше, а сега, иди си смир. Но уви, какво зловещо умиротворение го обземаше след подобна жестока борба. Тази нощ обаче Жан Вължан чувствуваше, че му предстои последният двубой. Той трябваше да разреши един мъчителен въпрос. Предначертаният път не води винаги право напред. Не се разгръща като права широка алея пред обречения. Има слепи улички, забутания гълчета, тъмни завои, тревожни кръстопътища, предлагащи няколко направления. Жан Валжан се беше спрял в този миг на най-опасния кръстопът. Беше стигнал до съдбоносното последно пресичане на доброто и злото. Гибелният кръстопът стоеше пред очите му. И сега, както и при други трагични обстоятелства, пред него се разкриваха два пътя. Единият го мамеше, другият го плашеше. Кой път да поеме? Тайнственият показалец на провидението, който се явява винаги пред ни, когато се втренчим в неведомото, го съветваше да тръгне по страшния път. Жан Валжан още веднъж трябваше да избира между страшното пристанище и примамливата клопка. Нима е вярно. Душата може да се промени, но не и съдбата. Ужас! Не Орис. Маорис. Ето какъв проблем бе възникнал пред него. Какво трябваше да бъде отношението му към щастието на Мариус и Козет? Той сам бе желал това щастие, сам го бе извоювал. Сам бе пронизал сърцето си с него и в този миг, съзерцавайки делото си, изпитваше странното задоволство на майстор на оръжия, който познава своята фабрична марка върху кинжала, докато го изтегля още димящ от гърдите си. Козец си имаше Мариус. Мариус притежаваше Козец. Те бяха получили всичко, дори и богатство. И всичко това бе негово дело. Но сега, когато това щастие беше вече действителност, когато то бе постигнато, как трябваше да се държи Жан Вължан? Ще му се натрапили. Ще се разпорежда ли с него като със своя собственост? Козет естествено принадлежеше другиму, но имаше ли право Жан Вължан да запази за себе си колкото може по-голяма част от любовта и кратко? Трябваше ли да остане, както до сега, един вид баща, виждан нарядко, но почитан дълбоко? Да се вмъкне спокойно в дума на козет. Да наложи тихо миналото си на нейното бъдеще. Ще влезе ли той там, възползвайки се от правата си, ще седнели, обвит в тайна, до светлото им огнище? Ще улавя ли усмихнат в осъдените си ръце ръцете на тия две невинни същества. Ще подпирали върху решетката в тихата гостна на жилнорманнозете си, които още влачат зад себе си позорната сянка на закона. Ще споделили щастливата съдба на Мариус и Козет. Ще сгъсти ли мрака върху собственото си чело и няма ли да помрачи и тяхното? Ще направи ли своята тежка ори с пътница на техните две щастливи съдби? Ще продължава ли да мълчи? С една дума, щеше ли той, няма обреченик на съдбата, да остане край тия две частити създания? Трябва да си свикнал с нещастието и с неговите превратности, за да смееш да вдигнеш очи, когато пред тебе се изправят някои страшни въпроси в цялата им болота. За цуровия въпросителен знак се таят доброто и злото. «Какво ще правиш?» Пита Сефинксът. Жан Вължан беше кален в изпитните. Той гледаше Сефинкса право в очите. Разгледа от всички страни на загадка. Козет, това прелесно създание, беше спасителният сал за него, корабокрушенеца. Какво да стори? Да се вкопчи ли в него, или да го остави да отплува? Ако се вкопчи в него, ще избегне гибелта. Ще изплува на слънце, ще изседи от дрехите и косите си горчивата морска вода. Ще бъде спасен, ще живее. Ако го изпусне с из ръцете си, чака го бездна. Жан вължан се допитваше скръбно до съвеста си. Или за да се изразим по-правилно, той се бореше. Той се бъхтеше ужесточено, разкъсван, между съкровеното си желание и съзнанието си за дълг. Щастие бе за Жан вължан че можа да заплаче. Сълзите като че ли го просветлиха. Началото на борбата обаче беше бурно. Въхлетя го вихър, по от стихията, която го бе тласнала някога камарас. Миналото възкръсваше редом с настоящето. Той ги сравняваше и ридаеше горко. Отприщил сълзите си, окаяникът се затърчи отчаяно. Чувствуваше се пленник. Ови, в тази борба на живот и смърт между нашето себелюбие и чувството за дълг, Отстъпим ли крачка след крачка пред нашия неизменен, идеал, оспорвайки объркани и настървени терена, ожесточени от поражението? Надявайки се да се изплъзнем по някакъв начин, търсейки изход, каква внезапна изловеща съпротива ни оказва стената зад нас? Да почувствуваме, че свещена сянка ни прегражда пътя? Неумолима, невидима пречка, какво тързание? Съвестта никога не ни дава мира. Реши се, бруд! Реши се, Катон! Съвестта е бездънна, защото тя е Бог. Ние хвърляме в този кладенец усилията на целия си живот, постижения, богатство, успех, свобода или родина, хвърляме благополучието си, спокойствието си, радостта. Още! Още! Още! Още. Излейте със съда, наклонете урната. В края на крайщата трябва да хвърлите и сърцето си. В мъглата на някогашната преизподня съществува такава бездънна бъчва. Не е ли простително да откажеш най сетне Нима неизчерпаемото може да предявява права. Не са ли свръх на човека вечните вериги? Кой би посмял да осъди Сизив или Жан Валжан, ако кажат, стига толкова. Подчинението на материята е ограничено от триенето. Нима няма предел и за подчинението на душата. Ако вечното движение е невъзможно, как може да се изисква вечна саможертва? Първата стъпка е лека в сравнение с последната. Какво представляваше делото срещу Шанматио в сравнение с женитбата на Козет и нейните последици? Какво представлява повторното връщане в каторгата в сравнение с влизането в небитието? Колко е мрачно първото стъпало към преизподнята? Колко е черно второто стъпало? Как да не свърнеш от този път? Мъченичеството е възнасяне, но тързаещо възнасяне, коронясване, което минава през истезанието. Можеш да го приемеш в първия миг. Седаш на трона от нажежено желязо, слагаш на челото си нажежена корона, приемаш нажежената топка, емблема на държавната власт, приемаш нажежения скиптър, остава да ти наметнат и огнената мантия. Няма ли измъчената плът да се възбунтува поне за миг и да се откаже от изтезанието? Изнемощел, Жан Вължан се успокои най-сетне. Той прецени, обмисли и разгледа двете възможности, които му предлагаха тайнствените везни на светлината и мрака. Да наложи своята като органа тези две сияйни деца или да се обрече сам на безвъзвратно изчезване. В единя случай да принесе в жертва козет, в другия себе си. На какво решение се спря? Кой път избра? Какъв бе последният му отговор на безпристрастния разпит на съдбата? Към кой изход се насочи? Коя половина от душевния си живот реши да пожертвува и да затвори за винеги? На коя бездънна урва спря избора си? Коя крайност предпочете? Пред коя бездна наведе покорно глава? Шеметният му размисъл продължи цялата нощ. Той остана така до сутринта, превит над леглото, проснат под непосилната тежест на своята Орис, а може би смазан, уви, с гърчени умруци, с разперени ръце, като свален от кръста разпнат мъченик, захвърлен с лице към земята. 12 часа, цели 12 часа през дългата зимна нощ лежа той така вледенен, без да повдигне глава. Нито да промълви поне една дума. Стоеше неподвижен, като труп, докато мисълта му се влачеше по земята или се възнасяше във висините, едно след друго хидра или орел. Ако някой го видеше застинал така без движение, щеше да го помисли за мъртъв. Но от време на време той потреперваше конвулсивно и залепил устни до дръжките на козет, ги обсипваше с целувки. Тогава проличаваше, че е жив. Кой забелязваше това? Кой. Нали Жан Вължан беше сам, нали нямаше никого при него. Онзи, който се и в мрака. Едно, безсмъртният черен дроп, лад. Намек за прикувания Прометей. Б. Пъра, книга седма, последната глътка от горчивата чаша. Ай, седмият кръг и осмото небе. Денят след сватбата се прекарва насаме. Хората тачат уединението на щастливците. Както и по-продължителния им сън. Шумните поздравления и посещения идват по-късно. Преваряше пладне, когато на 7 февруари Баск, разтребващ предверието, скърпа и метричка за прах под ръка, чолеко почукване на вратата. Не бяха позванили, сдържаност, подходяща за този ден. Баск отвори и видя господин Фошлёван. Той го въведе в още неразтребения салон, където след вчерашните забавления цареше хаос, напомнящ бойно поле. Прощавайте, господине, забеляза Баск, станахме късно тази сутрин. Стана ли господарят ви? Запита Жан Вължан. По-добре ли е ръката ви? Запита в отговор Баск. По-добре. Стана ли господарят ви? Кой? Старият или младият? Господин Полмерси. Господин баронът ли? Попита Баск, излъчвайки се. Титлата, барон, прави впечатление най-вече на прислужниците. Като че придава блясък и на тях самите. Прелива върху тях, според думите на един философ, и ги ласкае. Нека отбележим ходом, че Мариус, борещ се републиканец, както впрочем го бе доказал и на дело, беше станал сега барон против волята си. По повод тази титла в семейството беше станала малка революция. Сега господин Жил Норман държеше на титлата, а Мариус не я искаше. Но полковник по Мерси бе писал... Моят син ще носи титлата ми и Мариус се покоряваше. А и козът от своя страна, у която се пробуждаше жената, беше във възторг, че е баронеса. Господин баронът ли? Повтори Баск. Ще проверя. Ще му кажа, че господин Фошлёван го чака. Не. Не му казвайте, че съм аз. Кажете му само, че желаят да говорят насаме с него, без да му споменавате име. Аха. Промълви Баск. Искам да го изненадам. Аха! Повтори Баск, като второто възклицание беше един вид обяснение на първото. Той излезе. Жан Валжан остана сам. Както вече казахме, салонът беше в пълен безпорядък. Ако човек наостреше слух, сякаш още можеше да долови неясната сватбена глъч. По паркета се валяха цветя, паднали от гирляндите или от женските прически. Изгорените до основата свещи образуваха восъчни сеталактити по кристалните полилеи. Всички мебели бяха разместени. Приближените в кръг две-три кресла по аглите като че продължаваха започнат разговор. Целият салон излъчваше веселие. От шумялото празнество оставя зад себе си известно очарование. Личи си, че е царяло щастие, че край разхвърляните столове, сред вехнещите цветя, потугасналите свещници са бликали радостни мисли. Сега слънцето заместваше полилеите и строеше весело в приемната. Минаха няколко минути. Жан Валжан стоеше неподвижен на мястото, където го бе оставил баск. Той беше много блед. Очите му, хлътнали и помръкнали от безсъница, бяха почти изчезнали в орбитите. Измачканият му черен сюртук издаваше, че не е бил свалян през нощта. Лактите му бяха побелели от влакънцата, които се полепват по черното сукно при съприкосновение с бяло платно. Жан Валжан гледаше в очертание от слънцето прозорец върху паркета. Вратата скръцна, той вдигна очи. Влезе Мариус с гордо вдигната глава и усмивка на уста, созарено от странна светлина лице, открито чело и тържествуващ поглед. Той също не бе мигнал тази нощ. Вие ли сте, татко? Извика той. А този глупав Баски имаше такова таинствено изражение. Но вие идвате много рано. Едва 12 и половина е козет още спи. Обращението, татко, с което Мариус дари Жан-Вължан, беше израз на върховно блаженство. Както знаем, между тях винаги се доларяше известна принуденост, студенина издържаност, ледена стена, която трябваше да се разбие или стопи. Мариус беше така опиянен, че стената рухваше, ледът се стопяваше и Жан Вължан ставаше и за него, както за козет, истински баща. Той пак заговори. Думите му се лееха непринудено, както се случва, когато човек е обзет от божествен изблик на радост. О, колко се радвам да ви видя! Да знаете само колко ни липсвахте вчера. Добро утро, татко. Как е ръката ви? По-добре, нали? И доволен от благоприятния отговор, който сам си даваше, той продължи. Ние говорихме много за вас. Козе толкова ви обича. Не забравяйте, че вашата стая е тук. Не искаме и да чуем вече за улица Умарме. Дума да не става. Как можехте да отидете да живеете на такава улица? Нездравословна, начумерена, грозна, студена, задръстена на единия край и непроходима. Още днес ще се настаните тук. Иначе ще се оправяте с козет. Тя си е наумила да ни води всички за носа, предупреждавам ви. Нали видяхте стаята си? Тя е точно до нашата. Гледа към градините. Оправиха повредената брава, сложиха легло и е съвсем готова. Само трябва да се пренесете. Козед постави до леглото ви голямо старо кресло от Трехтско Кадифе и му каза: Приеми го в обятията си. Всяка пролет в пред прозореца ви идва един славей. След два месеца ще дорети. Вляво от стаята ви ще бъде неговото гнездо, а вдясно нашето. Той ще ви пее нощем, а козът ще ви чурури къденен. Стаята ви е чист юг. Козед ще подреди книгите ви, пътешествието на капитан Кук, както и другата, за пътешествието на Ванкувър, и всичките ви вещи. Доколкото разбрах, вие сте имали и едно малко кофарче, на което много сте държали, отредил съм му почетно кътче. Вие спечелихте дядо ми, много му допаднахте. Ще живеем заедно. Можете ли да играете вист? Ако знаете вист, дядо ще разцъфне от удоволствие. Вие ще водите козет на разходка, когато аз имам дела в сада, ще я улавяте под ръка, както в Люксембургската градина някога, нали си спомняте? Взели сме твърдо решение да бъдем щастливи. Вие ще участвувате също в нашето щастие, чувате ли, татко? Да, а нали ще обядвате с нас днес? Господине, каза Жан Валжан, трябва да ви съобщя нещо. Аз съм бивш каторжник. Съществува граница за възприемане на острите звуци не само за ухото, но и за ума. Думите, аз съм бивш каторжник, излезли от устата на господин Фошлюван и докоснали слуха на Мариус, надхвърлиха пределите на възможното. Мариус не ги разбра. Стори му се, че са му казали нещо, но той не знаеше точно какво. Зави му се свят. Едва тогава забеляза, че говорещият с него човек беше страшен. Погълнат от собственото си заслепление, той не беше си дал сметка до сега за изключителната му бледност. Жан Валжан с не черната превръзка, която придържаше дясната му ръка, Разви бинта, откри пареца си и го показа на Мариус. «На ръката ми няма нищо», каза той. Мариус погледна пареца му, и никога нищо не ми е имало, поде Жан Вължан, наистина на пръстен нямаше и следа от нараняване. Жан Вължан продължи, не биваше да присъствувам на вашата сватба. Затова това отсъствувах, доколкото ми бе възможно. Измислих това нараняване, за да не извърша фалшификация, за да не дам повод да бъде анулиран бракът ви, за да не бъда принуден да се подпиша. Какво означава това? Заек на Мариус. Това означава, че съм бил на Каторга, отвърна Жан Вължан. Ще ме накарате да полудея. Извика ужасен Мариус. Господин Полмерси, заяви Жан Вължан, аз съм бил 19 години в Каторга. За кражба. По-късно ме осъдиха на доживот на Каторга. Пак за кражба. Повторна. В настоящия час аз съм избягал Каторжник. Колкото и да искаше да избяга от действителността, да не повярва на този факт. Да се бори с очевидното, Мариус трябваше да се предаде. Той започна да разбира и както обикновено става в подобни случаи, разбра дори повече, отколкото трябваше. Изтръпна от страшно подозрение. Светкарична догадка прониза мозъка му и го накара да настръхне. Той надзърна в бъдещето и видя за самия себе си жалко участ. Кажете! Кажете ми всичко! Извика той! Вие ли сте баща на козет? И отстъпи две крачки назад в неизразим ужас. Жан Валжан вдигна толкова величествено глава, че сякаш израсна до тавана. Трябва да ми вярвате по този въпрос, господине. И макар че клетвата на злочестник като мене, като нас, не се признава от съда, Той замълча и след малко добави с нетърпящ възражение, властен и трагичен глас, произнасяйки отчетливо и нетъртено всяка сричка. Ще ми повярвате. Аз, баща на козет. Бог ми е свидетел, че не съм. Господин барон по -мерси, аз съм седен от Фаврол. Изкарвах си прехраната, като къстрек дървета. Не се наричам фошлёван, а Жан Валжан. Не съм никакъв на козет. Успокойте се. Мариус му то леви объркан, кой може да ми го докаже. Аз, щом ви давам дума. Мариус изгледа мъжа. Той беше мрачен, но спокоен. Всяка лъжа бе несъвместима с това спокойствие. Леденото сърце е искрено. В мъртвъшката студенина говореше истината. Вярвам ви, каза Мариус. Жан Балжан Кимна с глава, за да покаже може би, че е чул думите му, и продължи, какво съм аз за козет. Случайен минувач. Преди 10 години не знаех, че тя съществува. Обичам я, не отричам. Когато познаваш едно дете от малко, а сам си вече стар, може ли да не го обичаш? Допущате, вярвам, че и аз имам нещо, което прилича на сърце. Тя беше сираче. Без баща и без майка. Имаше нужда от мене. Ето защо я обикнах. Децата са така беззащитни, че първият срещнат, дори човек като мене, им става закрилник. Аз поех това задължение спрямо козет. Не зная дали подобна дребория действително може да се нарече добро дело. Но ако е добро дело, можете да приемете, че е извършено от мене. Отбележете това смекчаващо вината обстоятелство. Днес козет излиза от моя живот, нашите пътища се разделят. За аз не мога да сторя нищо повече за нея. Тя е госпожа полмерси. Друг поема за крилата и кратко. И козет печели от тази промяна. Всичко е наред. Колкото до 600-тинте франка, не ми говорете за тях, отгатвам мислите ви. Те ми бяха оставени на съхранение. Как попаднаха в ръцете ми? Има ли значение? Аз връщам повереното. Няма защо да ме разпитвате повече. За да бъда почтен до край, разкривам ви и името си. Какво ме кара да сторя това, е също моя лична работа. Държа вие да знаете кой съм. И Жан Вължан погледна Мариус право в лицето. Мариус се разкъсваше от бурни и хаотични чувства. Вихрушките на съдбата бушуват понякога в душата ни. Всички сме изпитали подобни мигове на душевен смут, когато не можем да съберем мислите си. Изричаме първите хрумнали ни думи и те никога не са точно тези, които би трябвало да кажем. Внезапните откровения са непоносими и замъгляват съзнанието като отровно вино. Мариус бе толкова смаян от новосъздаденото положение, че когато заговори на Жан Вължан, в гласа му прозвуча едва ли наупрек към него поради признанието му. Но защо в края на краищата ми казвате всичко това? Кой ви принуждава? Можехте да запазите тайната за себе си. Извика той. Нито сте изобличен, нито ви преследват, нито ви гонят. Сигурно имате някакво основание, за да направите с толкова леко сърце подобна изповед. Изкажете се до край. Има още нещо. По какъв повод ми правите това признание? Поради каква причина? Поради каква причина ли? Отвърна Жан Вължан с нисък и глуп глас, като че говореше по-скоро на себе си, а не на Мариус. Защо наистина каторжникът идва и казва, аз съм каторжник, е, да, прав сте. Причината е необяснима. Просто от почтеност. Моето нещастие, виждате ли, е, че сърцето ми е умотано в здрави нишки. Те стават още пояки, когато човек остарее. Целият живот се разпада около тях, а те единствени оцеляват. Ако можех да изтръгна тия нишки, да ги разкъсам, да развържа възела или да го прережа и да се махна далеч от тук, щях да бъда спасен. Достатъчно щеше да бъде да замина, има толкова дирижанси на улица Волоа. Вие сте щастливи, аз си отивам. Опитах се да разкъсам тия нишки, опъвах ги, но те удържаха, не се скъсаха, щях да изтръгна и сърцето си ведно с тях. Тогава си казах, не мога да живея другаде, трябва да остана тук. Вие имате право, разбирам ви, аз съм глупак, защо не останах без много умуване. Предлагате ми стая в дома си, госпожа Понмерси ме обича. Тя казва на креслото, приеми го в обятията си. Дядо ви само това и чака, аз му допадам. Ще живеем всички заедно. Ще се храним на една трапеза. Ще водя козет под ръка, т.е. госпожа Понмерси. Извинете, свикнал съм да и кратко казвам така. Ще живеем под един покрив, ще сядаме на една маса, под една лампа. Край същата камина зиме, ще се разхождаме на едни и същи ме старете. Та да, това е радост, щастие, има ли нещо по-хубаво. Ще живеем семейно. Семейно, при тези думи лицето на Жан Вължан доби сурово изражение. Той скръсти ръце, загледа се в пода при краката си, като че искаше да се продани в него, и внезапно заговори гръмко. Семейно. Не. Аз не принадлежа на ничие семейство. Не съм от вашето семейство. Не съм от ничие семейство. Аз съм извишен там, където хората са между свои. Има семейства, но това нещо не е за мене. Аз съм клетник. Аз съм низвергнат. Имал ли съм някога баща и майка? Почнах вече да се съмнявам. В деня, в който омъжих това дете, с мене беше вече свършено. Видях я щастлива, тя е с любимия си, има и добър дядо, има дом, изпълне с радост, убежище за два ангела. Всичко е наред и аз си казах, а ти не влизай. Можех, вярно, да излъжа всички ви, да премълча, да си остана господин фушлюван. Докато това бе за нейно добро, имах право да лъжа. Но сега, ако лъжа, ще бъде заради мене самия и не бива да го правя. Вярно, достатъчно беше да си мълча и всичко щеше да продължи както преди. Питате ме какво ме принуждава да говоря. Нещо, което може да ви се види смешно, съвестта ми. А колко лесно бе да си мълча. Цяла нощ се опитвах да си внуша това. Това, което ви поверих, е толкова необичайно, че вие имате право, като искате от мен да ви се изповядам. Да, цяла нощ аз си привеждах доводи, изнамерих отлични доводи, направих всичко, което бе по силите ми. Но две неща не ми се отдадоха, да скъсам нишките, които свързват сърцето ми и ме приковават тук, и да накарам да млъкне гласът, който ми говори, що му стана сам. Затова дойдох да ви призная всичко тази сутрин. Всичко или почти всичко. Има излишни подробности, които засягат само мене. Аз ги запазвам за себе си. Вие знаете същественото. Аз взех, както виждате, тайната си и вие донесох. Извадих я на бял свят пред учители. Не ми беше лесно да се реша. Цяла нощ се бахтих. О, вие си въобразявате, че не съм си казал... Че този случай не е както делото на Шаматио, че сега не вредя никому, че името Фошлюван ми го даде самият Фошлюван заради услугата, която му оказах. Че мога спокойно да го задържа, че ще бъда щастлив в стаята, която ми предлагате, че няма да прече никому, че ще си стоя в ъгълчето и докато козът живее с вас, ще се утешавам с мисълта, че живея в същата къща с нея. Всеки от нас би имал своя дял щастие. Ако си останех господин Фошлюван, всичко щеше ще да бъде наред. С изключение на душата ми, щях да бъда отрупан с радости отвън, но в дълбините на душата ми щеше да цари мрак. Не е достатъчно да бъдеш щастлив, трябва да бъдеш доволен от себе си. Ако бях останал господин Фошлёван, трябваше да скрия истинското си, аз, щях да бъда загадка сред вашето разцъфнало щастие, щях да бъда тъма сред вашия светъл ден. Щях подмолно да въведа неусетно каторгата във вашето огнище, щях да сядам на масата ви смисълта, че ако знаете кой съм, Бихте ме изгонили, щях да оставям да ми прислужват слуги, които, ако знаеха миналото ми, биха викнали, какъв ужас, щях да ви докосвам с си, който с основание би извикал от у вас, щях да крада вашите ръкостискания. Почтените и заклеймените бели коси щяха да се ползуват с еднакво уважение във вашия дом. В часовете на топла сърдечна близост, когато всички сърца се разтварят едно за друго, когато щяхме да стоим заедно четиримата, дядо ви... Вие двамата и аз, между нас щеше да има винаги един непознат. Щях да живея рамо до рамо с вас, загрижен единствено да не вдигна никога капака на моя страшен кладенец. Аз, мъртвецът, щях да наложа присъствието си на вас, жилите. Да осъдя нея, козет, да бъде вечно с мене. Вие, козет и аз щяхме да носим заедно зеленото жническо кепе. Не ви побиват тръпки? Сега съм само най-злочестият човек. А тогава щях да бъда най-престъпният. И при това щях да повтарям ежедневно това престъпление. И всеки ден щях да бъда принуден да лъжа. И всеки ден щях да имам това призрачно лице. Всеки ден вие щяхте да бъдете съучастници в моя позор. Всеки ден. И то вие, моите най-любими същества, моите деца, моите невинни ангели. Е какво, лесно ли ви се вижда да мълча? Просто ли ви се вижда да крия? Не, не е просто. Има мълчание, което е измама. И аз капка по капка щях да пия своята лъжа, измама, низост, подлост, коварство и престъпност, щях да ги храча и пак да ги пия, щях да приключвам в полунощ и да почвам отново поплавне и щях да лъжа, пожелавайки добър ден и щях да лъжа, пожелавайки лека нощ и лъжата ще ще да бъде моя постеля. Тя щеше да служи за подправка на сухия ми хляб, и щях да гледам козет в лицето и да отвръщам на ангелската и кратко усмивка с усмивка на прокълнат, и щях да бъда е мерзък негодник. Защо всичко това? За да бъда щастлив. Щастлив, аз? Нима имам право да бъда щастлив? Аз съм изхвърлен от живота, господине. Жан Валжан Млъкна. Мариус не го прекъсна. Не може да се пресече толкова скръбен поток. Жан Валжан понижи отново глас и заговори този път не вече глухо, а злокобно. Питате ме защо заговорих? Казвате, че не съм нито изобличен, нито преследван, нито подгонен. Напротив. Изобличен съм. Преследван съм. Подгонен съм. От кого? От самия себе си. Аз сам издигам преграда пред себе си, влача, блъскам и арестувам самия себе си, налагам присъда на самия себе си а попаднеш ли в собствените си ръце, няма отърваване. Той с яката си и я задърпа, обърнат към Мариус. Виждате ли този умрук? Продължи той. Не намирате ли, че той така се е вкопчил в яката, че няма намерение да я пусне? Ето, съвестта е още по-здрав и умрук. Ако човек иска да бъде щастлив, господине, никога не трябва да има представа за дълга. Защото, разберете ли веднъж, що е дълг, той ви вкопчва неумолимо. Като че ви наказва, казва, задето сте го проумели. Не, той ви възнаграждава, защото в преизподнята, в която ви запраща, вие чувствувате до себе си Бог. Вие разкъсвате сърцето си, но душата ви намира покой. И той добави с покъртителен тон. Господин Полмерси, колкото и е абсурдно да изглежда, аз съм честен човек. Очерняйки се във вашите очи, аз се издигам в моите собствени. Това ми се случи вече веднъж, но този път е много помъчително. Тогава не беше нищо. Да, аз съм честен човек. А нямаше да бъда честен, ако вие продължавахте да ме уважавате по моя вина. Но сега си оставам честен, макар че вие ще ме презрете. Над мене тегне тежката ориз да се ползувам винаги само от откраднато уважение. Подобно уважение ме унижава и ми тежи. За да мога да се уважавам, е необходимо другите да ме презират. Само тогава аз мога да вдигна гордо глава. Аз съм като който се подчинява на гласа на съвеста си. Зная, че държането ми изглежда невероятно. Но какво да сторя, поел съм задължения спрямо самия себе си и ги изпълнявам. Някои срещи ни обвързват за цял живот, някои случайности ни задължават. Как да ви кажа, господин Полмерси, аз съм преживял много изпитания. Жан Валжан се спря още веднъж, преглътна с мъка слюнката си като че ли думите остаряха бурчив вкус в устата му, и поде. Когато сте дъмгусън така ужасно, нямате право да карате другите да споделят позора ви само защото не го познават. Нямате право да им предавате чумата си, нямате право да ги влечете с себе си в бездната, без те да се усетят, нямате право да им навличате червената си рубашка, нямате право да засенчвате подмолно чуждото щастие. Долно е да се приближите до здрави хора в мрака и да ги докоснете със своята невидима язва. Макар че Фошлюван ми зае своето име, аз нямам право да го нося. Той можеше да ми го даде, но аз не мога да го приема. Името е тъженствено с личността. Виждате ли, господине, макар че съм селянин, аз не малко съм мислил и немалко съм чел. Давам си сметка за някои работи. Виждате, че се изразявам прилично. Образовах се сам. Безчестно е, неще съмнение, да вземеш чуждо име, за да се прикриеш под него. И буквите от азбуката могат да бъдат присвоени, както кесията или часовника. Да бъдеш фалшифициран подпис в плът и кръв, да бъдеш жив шперц за чуждите врати, да влизаш у почтените люди, отключвайки си измама вратата им, да не можеш никога да погледнеш право в очите, а да гледаш винаги гузно в страни, да се чувствуваш дълбоко в себе си подлец. О не! Не! Не! По-добре да страдаш, по-добре сърцето ти да се облива в кърви, да стенеш, да късаш с ногти месата си, да се гърчиш по цели нощи от мъка, да се тързаеш тялом и духом. Ето защо дойдох да ви разкрия всичко това. С леко сърце, както казахте вие, той пое с мъка дъх и завърши. Някога, за да живея, откраднах един хляб. Не желая, за да живея днес, да открадна едно име. За да живеете ли? Възкликна Мариус. Но това име не ви е необходимо, за да живеете. Зная какво говоря, отвърна Жан Вължан, поклащайки бавно глава няколко пъти. Настана тишина. И двамата мълчаха, потънали всеки в мрачните си мисли. Седнал край една маса, Мариус се беше подпрял на ръката си, притискайки с пръстъгълчето на устата си. Жан Вължан се разхождаше на длъж и на шир. Той се спря пред едно огледало и застина неподвижно. После, като че в отговор на възраженията, които си правеше сам, каза, загледан в огледалото, без да вижда отражението си в него, сега вече изпитвам огромно облегчение, и пак закрачи към противоположния край на стаята. Когато се обърна, забеляза, че Мариус го следеше с очи. Тогава му каза с неподдаващ се на описание тон, влача леко крака си. Нали сега ви е ясно защо? После се обърна с лице към него и добави. А сега, господине, представете си обратното. Аз не казвам нищо, оставам си господин Фошлёван, настанявам се край вас, ставам член от семейството ви, имам своя стая, идвам сутрин да закусвам по пантофи. Отиваме вечер тримата на театър, придружавам госпожа Пон си в разходките и кратко в Тюйлери и площад Роял, живеем заедно, вие ме смятате подобен на себе си. И един прекрасен ден, както си стоим заедно и си бъбрим и се смеем, чувате вик, Жан Валжан и зловещата ръка на полицията се подава от сянката и сваря внезапно моята маска. Той млъкна повторно. Мариус стана, изтръпнал от ужас. Жан Валжан поде, какво ще отговорите на това? Мълчанието на Мариус бе многозначителен отговор. Жан Валжан продължи, виждате, че имах право да наруша мълчанието си. Чуйте ме, бъдете си щастлив, чувствувайте се на седмото небе, бъдете ангел-хранител на друг ангел, Къпете се в слънчева светлина и не искайте повече. Не се грижете за това как един прокълнат клетник разпаря гърдите си, за да изпълни дълга си. Пред вас стои истински клетник, господине. Мариус прекуси бавно салона, приближи се до Жан Валжан и му подаде ръка. Но той беше принуден сам да улови ръката му, която висеше безволно. Жан Валжан не се възпротили. Мариус изпита чувството, че стискам мрамор на десница. Дядо ми има приятели, каза Мариус. Ще ви издействувам помилване. Излишно ще бъде, отвърна Жан Вължан. Мен ме смятат за мъртъв и това е напълно достатъчно. Мъртвите не подлежат на надзор. Имат право да гният спокойно в гроба. Смъртта е своего рода помилване. Той освободи ръката си от пръстите на Мариус и добави с непоколебимо достоинство. Впрочем и аз имам приятел, до когото прибягвам, изпълнение дълг. И имам нужда само от едно помилване, което изхожда от моята съвест. В същия миг вратата в другия край на приемната се открехна леко и оттам надзърна козет. Виждаше се само нежното и кратко личице, косите и кратко бяха пленително разрушени, клепачите и кратко, още подпухнали от сън. Като птиче, което подава глава извън гнездото, тя изгледа най-напред мъжа си, после Жан-Вължан и им извика през смях, подобна на усмихната Роза. Басирам се, че разговаряте за политика. Колко е глупаво. Вместо да стоите с мене, Жан Вължан потрепера, Козет, измърмори смутено Мариус и се запъна. И двамата стояха като виновни. Козет, сияеща от щастие, продължаваше да гледа то единия, то другия. Очите и кратко излъчваха райски блясък. Хванах ви на местопрестъплението, каза тя. Чух през вратата Татков Ошлюван да казва, съвеста, изпълнение дълг, това е политика и нищо друго. Не искам да слушам за политика. Не трябва да се говори за политика още на другия ден след сватбата. Не е право, лъжеш се, Козет, каза Мариус. Ние разговаряме по работа. Говорим как най-добре да употребим 600 000 франка. Не само за това, прекъсна го Козет. Ще дойда и аз. Искате ли ме? И като бутна решително вратата, тя влезе в приемната. Беше облечена в широк дял пенюар с дълги ръкави. Спускащ се от шията до краката и кратко на множество дипли. В златните небеса на старите готически картини могат да се видят такива дивни плащове, в които са загърнати ангели. Тя се огледа от глава до пети в голямото огледало и възкликна в изблик на възторг. Имало някога цар и царица. Божичко, колко съм щастлива! Като каза това, тя се поклони дълбоко пред Жан Валжан и пред Мариус. Ето, сядам до вас, в това кресло, и след половин час ще закуся. Вие можете да си говорите колкото искате, аз ще мирувам. Знам, че мъжете трябва да разговарят. Мариус е улови за ръка и кратко каза влюбено. Говорим по работа. Знаете ли, заяви козет, отворих прозореца си, в градината ми нахлуха орляк палячовци. Не маски, а птички. Карнавалът свърши, но врабците останаха. Повтарям ти, че говорим по работа, мила козет, остави ни за малко сами. Говорим за пари. Ще ти бъде скучно. Каква хубава връзка си си сложил тази сутрин, Мариус? Много сте кокетен, господине. Не, няма да ми бъде скучно. Уверявам те, че ще ти доскучае. Няма, щом ще говорите вие двамата. Няма да разбирам думите ви, но ще слушам гласовете ви. Когато слушаш любими гласове, не е необходимо да разбираш думите, които те изговарят. Не искам нищо друго, освен да бъдем заедно. Оставам с вас и толкова. Любима козет, това е невъзможно. Невъзможно, да. Добре тогава, поде козет. А аз щях да ви кажа толкова много неща. Щях да ви кажа, че дядо още спи, че Леле ви отиде на черква, че коминат в стаята на татко ошлюван пуши, че Николет извика коминочистача, че Тусен и Николет успяха вече да се скарат. Защото Николет се подиграва с заекването на Тусен, но сега няма да ви кажа нищо. Невъзможно било, така ли? И аз сега ще кажа на свой ред невъзможно, та да тогава ще видите, господине. И кой ще пострада? Моля ти се, мили Мариус, нека остана с вас. Заклевам ти се, че трябва да останем сами. Че аз да не съм чуш човек. Жан Вължан не казваше нито дума. Козет се обърна към него. Първо, татко, искам да ме целунете. Как може да стоите така и да мълчите, вместо да вземете моята страна? Как ми се случи да имам такъв баща? Нали виждате колко нещастна съм в брака? Мъжът ми ме бие. Хайде, целунете ме веднага. Жан-Вължан се приближи. Козет се обърна към Мариус, а на вас ще ви се изплезя. Тя поднесе челото си на Жан-Вължан. Той пристъпи към нея. Козет отстъпи назад. Колко сте блед, татко. Да не би ръката да ви боли, тя оздравя вече, отвърна Жан Вължан. Да не сте спари зле. Не. Тогава може би сте тъжен. И това не целунете ме. Щом сте добре, щом сте спали добре, щом сте доволен, няма да ви се карам. И тя му подаде повторно челото си. Жан Валжан докосна сусни озареното и кратко от неземен блясък чело. Усмихнете се! Жан Валжан се покори, това бе усмивка на призрак. А сега защитете ме срещу мъжа Козет, каза Мариус, Расърдете се, татко! Кажете му, че трябва да остана. Можете да говорите и пред мене. Толкова ли глупава ме мислите? Какво ли пък толкова неразбираемо си казвате? Разни сделки, къде да вложите парите, голяма работа. Мъжете вземат таинствен вид за дреболии. Искам да остана. Тази сутрин съм много хубава. Погледни ме, Мариус. И галевно сърдита, тя повдигна прелесно рамене и погледна Мариус. Сякаш светкавица проблесна между двама им. Какво ги интересуваше, че между тях и има и трети човек? Обичам те. Каза Мариус. Обожавам те. Отвърна Козет. И пласкани от неодържима сила, те паднаха в прегръдките си. А сега, заяви Козет, оправяйки една гънка на пенюара си с победоносно изражение, оставам тук. Това само не, поде Мариус, умоляващ тон. Трябва да довършим разговора си. Пак ли не? Гласът на Мариус стана сериозен. Повярвай ми, Козет, невъзможно е. Аха. Почвате да говорите като мъж, така ли, господине? Много добре, отивам си. А вие, татко, никак не ме подкрепихте. Господин съпруже, господин татко, вие сте тирани. Отивам да се оплача на дядо. Ако си въобразявате, че ще се върна и ще ви правя мили очи, много се лъжете. Аз имам гордост. Ще има да ме чакате. Скучайте сега без мене. Отивам си, така ви се пада. И тя излезе. Само две секунди след това вратата се отвори отново, свежото и кратко руменоличице се показа пак между двете крила и тя им извика. Много съм сърдита. Вратата се затвори и мрачното настроение се възцари отново. Като че заблуден слънчев лъч, без сам да подозира, бе прорязал внезапно нощта. Мариус провери дали вратата е затворена добре. Бедната козет. Възкликна той. Когато узнае. При тези думи Жан Вължан се разтрепера цял. Той втренчи ужасения си поглед в Мариус, козет. Вярно, вие естествено ще кажете на козет. Това е справедливо. Как не се сетих за това? Силите на човека стигат за едно, а не му стигат за друго. Заклевам ви, господине, умолявам ви от все сърце, дайте ми най-святата си дума, че няма да и кратко кажете нищо. Не стига ли, че го знаете вие? Аз ви признах всичко по свой личен почин. Без никой да ме принуждава, състояние съм да го кажа на цял свят, на всичко живо, все ми е едно. Но тя, тя няма представа за тия работи, ще се ужаси. Катуржник, ще трябва да и кратко се обяснява, да и кратко се каже, това е човек, който е бил осъден на катуржна работа, тя видя веднъж, като минаваха оковани затворници. О, Боже, и Жан Вължан се стропори върху едно кресло и скри лице в дланите си. Раменете му се тресяха и макар, че не се чуваха ридания, явно беше, че плаче. Беззвучни, страшни ридания. Риданията понякога задушават. Жан Валжан се задави конвулсивно и се изпъна назад върху облегалото на креслото, като че ли за да си поеме дъх, отпущайки безпомощно ръце. После обърна към Мариус зеленото си в сълзи лице и прошепна така тихо, сякаш гласът му идеше от бездънни дълбини. О, как бих желал да умра! Бъдете спокоен, каза Мариус. Ще запазя тайната ви само за себе си. Той не беше толкова разстроен, колкото би трябвало да бъде. Принуден в продължение само на един час да свикне с неочакваната истина, той постепенно започна да вижда господин Фушлюван като каторжник. А осъзнавайки тази жестока действителност, си даде сметка, без особено сътресение, колко дълбока пропаст будели от този човек. Той добави, не мога да не заговоря за повереното ви имущество, което вие така достойно и добросъвестно предадохте. Това е проява на честност. Справедливо е да получите известно възнаграждение. Определете сам сумата, ще ви бъде веднага броена. Не се колебайте да кажете каквато искате сума. Благодаря ви, господине, отвърна Жан Вължан кротко. Той се замисли за миг, гладейки с показалец, я на палеца си, после каза. Струва ми се, че няма какво друго да си кажем. Остава ми само едно нещо. Какво? Жан Вължан бе обзет като че ли от силно колебание. Той се запъна и прошепна задавено и беззвучно. Сега, след като знаете всичко, смятате ли, господине, като мъж на козет, че аз не трябва повече да я виждам. Струва ми се, че така би било най-добре, отвърна хладно Мариус. Няма да я видя вече. Промолви Жан Валжан и се запъти към вратата. Той сложи ръка на дръжката, натисна я, вратата се открехна. Жан Валжан я е отвори малко по-широко, за да може да мине, постоя за миг неподвижно после затвори вратата и се обърна към Мариус, беше вече не само блед, но пръстеносив. Очите му бяха сухи, но в тях гореше трагичен пламък. Гласът му прозвуча необикновено спокойно. Вижте, господине, ако нямате нищо против, ще идвам да я виждам. Уверявам ви, че горещо желая това. Ако не държах да виждам козет, не бих ви признал кой съм, а щях да замина, понеже желаях да остана там, където живее козет. И да продължавам да я виждам, аз държах да ви кажа честно всичко. Следите мисълта ми, нали? Та това е съвсем обяснимо. Девет години вече я имам край себе си, нали разбирате? Най-напред живяхме в плевника на булеварда, после близо до люксембургската градина. Там я видяхте за първи път. Спомняте ли си синята и кратко плюшена шапка? После се преместихме в квартала на инвалидите, където имахме градина, заградена с решетка. Улица Плюме. Аз живеех в задния двор, откъдето я слушах, като свиреше на пияно. Виждате живота ми, ние никога не сме се разделяли. От девет години и няколко месеца. Бях като нейн баща и тя бе мое дете. Не зная дали ме разбирате, господин Понмерси, но да си отида сега, да не я видя вече, да не и кратко кажа нито дума, да нямам нищо общо с нея, е много трудно. Ако не ви се зловиди, ще идвам от време на време да виждам козет. Няма да идвам често. Няма да оставам дълго. Ще кажете да ме приемат в малката долна стая. В партера ще влизам през задния вход, заслугите, но това може би ще породи недоумение. По-добре ще бъде, мисля, да влизам през главния вход. Повярвайте ми, господине, много искам да продължавам да виждам от време на време козет. Толкова рядко, колкото вие благоволите. Поставете се на мое място, та аз имам само това. И после трябва да внимаваме. Ако изобщо престана да идвам, това би могло да се изтълкува зле, ще се стори странно. Ето какво бих могъл да правя, например, да идвам вечер, на смрачаване. Ще идвате всяка вечер, каза Мариус, и козът ще ви чака. Вие сте добросърдечен, господине, каза Жан Вължан. Мариус се поклони на Жан Вължан, щастието се проводи отчаянието до вратата и двамата мъже се разделиха. Втори. Въпросителни в разкритата тайна. Мариус беше дълбоко разстроен. Едва сега си обясняваше отчуждението, което винаги беше изпитвал към човека, с когото живееше козет. Тази личност криеше нещо загадъчно, което той инстинктивно чувствуваше. Загадката се беше оказала най-срамното петно каторга. Господин Фошлёван беше не друг, а като ржникът Жан Вължан. Да откриеш внезапно такава тайна тък му, когато си най-щастлив, е все едно да забележиш Скорпион в гнездо на горболички. Нима щастието на Козет и Мариус щеше да бъде обречено за напред на това съседство. Свършен факт ли бе това? Нима, сключвайки брака си, те неизбежно трябваше да приемат този човек. Не можеше ли да се направи вече нищо? Нима Мариус, оженвайки се за козет, се беше оженил едновременно и за каторжника. Може да си увенчан от колкото щеш радост и светлина, можеш да вкусваш най-блажения час от съществуването си, с любов. Подобно сътресение би извикало трепет дори у изпаднания в екстазангел, дори у полубога в разсвета на славата му. Както се случва обикновено при такива внезапни превращения, станали пред собствените ви очи, Мариус се питаше дали не трябва да опрекне в нещо самия себе си. Не беше ли проявил неблагоразумие, липса на прозрение? Не се ли беше поддал неволно на лекомислие? Малко може би, не беше ли се впуснал в това любовно увлечение, което завърши с брака му с козет, без да прояви необходимата предпазливост, без да се осведоми за близките и кратко. Той осъзнаваше, животът ни получава ежедневно и ни принуждава едно след друго да си даваме сметка за постъпките си, че по природа е премного склонен към мечтание и нереалност, душата му. Подобно душите на други младежи, беше сякаш обвита в облак, който при буйно избликнала любовна страст или скръп се разраства, променя вътрешната температура, изпълва целия човек и помрачава напълно съзнанието му. Неведнъж сме се спирали на тази характерна черта на Мариус. Той си спомняше, че упоен от любов, цели шест или седем божествени седмици на улица Плюме изобщо не беше споменал пред Козет за загадъчната драма в бърловата Горбо, нито за странното държане на жертвата. Която бе мълчала безропотно по време на борбата и се беше измъкнала след завършването и кратко. Както и не бе я заговорил за това, още повече, че происшествието беше станало толкова скоро и го беше развълнувало толкова силно. Как така той дори не беше произнесъл пред нея името на Тенардие, особено в деня, когато беше срещнал епонин. Той просто не можеше да си обясни сега тогавашното си мълчание. Но си даваше сметка за него. Спомняше си рекомислието си. Опиянението си от козет, любовното си увлечение, което го бе погълнало изцяло, взаимното им възнесение към идеала. Той си спомняше дори неясния си и глух стремеж да потисне и да заличи от паметта си онова страшно изживяване, от което се бе постарал да се измъкне, без да се замеси, от което бягаше. Защото не можеше нито да разказва, нито да свидетелствува за случилото се, без да обвини някого. Нищожното количество разум, оцеляло в бурната пленителна страст, която бе овладяла душата му, го потикваше към мълчание. Впрочем няколкото блажени седмици бяха минали светкавично бързо. Нямаха време за нищо друго освен за любов. А освен това, дори ако бе премислил всичко, дори ако го бе осъдил и разгледал от всички страни, дори ако бе разказал на козет за клопката, устроена в пребника горбо, дори ако бе споменал пред нея за тенардие, Каквито и да бяха последиците дори ако бе открил, че Жан Валжан е каторжник, нима това щеше да измени нещо в него, Мариус, или в нея, Козет. Нима той щеше да се отдръпне от нея. Или да престане да я обожава. Или нямаше да се ожени за нея. Не. Щеше ли макар и малко това откритие да се отрази на поведението му? Не. В такъв случай нямаше за какво да съжалява, нито в какво да се опреква. Всичко бе наред. Има бог за опиянените, които се зоват влюбени. Заслепен, Мариус бе следвал пътя, който би избрал дори ако беше по-предвидлив. Любовта бе превързала очите му, но за да го изведе къде? Фрая, Този рай обаче щеше да бъде занапред помрачен от съприкосновението с преизподнята. Старата отчужденост на Мариус към този човек, към този господин Фошьован, превърнал се в Жан Вължан, сега беше примесена с отвръщение. Трябва да признаем, че в това отвръщение се таеше и известно състрадание, а може би дори и възхищение. Този крадец, този рецидивист, беше върнал поверената му сума. И каква сума при това? 600 000 франка. Той единствен беше посветен в тази тайна. Можеше да запази всичко за себе си, а беше възстановил парите, без да задържи нищо. Освен това беше разкрил само общественото си положение. Нищо не го принуждаваше да стори това. Само благодарение на него самоличността му излизаше наяве. Това признание издаваше не толкова готовност да приеме унижението, колкото готовност да приеме опасността. За осъдения маската не е обикновена маска, а убежище. А той се беше отказал от това убежище. Чуждото име означава сигурност. Той беше отхвърлил чуждото име. Катуржникът имаше пълната възможност да се укрие за винаги в едно почтено семейство. Жан Валжан беше устоял на изкушението, поради какви съображения. Морални задръжки Докато обясняваше сам мотивите на постъпката си, в думите му се чувствуваше неоспоримата убедителност на истината. Изобщо, какъвто и да беше този Жан Валжан, не можеше да се отрече, че съвестта му се беше пробудила. Някакво тайнствено възрождение беше започнало у него, и както изглеждаше по всичко, този човек отдавна се покоряваше на гласа на своята съвест. Подобни пориви към доброто и справедливостта не са свойствени на обикновените хора. Пробуждането на съвестта свидетелствува за духовно величие. Жан Вължан беше искрен. Тази видима, осезаема, неопровержима искренност се отгатваше по болката, която явно му причиняваше признанието. Тя правеше излишно всяко по-нататъчно осведомяване и придаваше достоверност на думите на този човек. Отношението на Мариус към него се беше изменило необяснимо. Какво му вдъхваше господин Фошлёван? Недоверие. Какво му вдъхваше Жан Вължан? Доверие. Мариус се мъчеше да стигне до някакъв баланс, установявайки актива и пасива в тайнствената равносметка на постъпките на Жан Вължан, която състареше мислено. Но в главата му бушуваше буря. Старейки се да си състави ясна представа за този човек, опитвайки се да улови, така да се каже, Жан Вължан мисълта си, Мариус постоянно го загубваше и отново го откриваше, заболен в съдбоносна мъгла. Честно върнатата сума, искреното признание, всичко това беше хубаво. То беше като просветление сред облачното небе, което обаче само след миг пак помръкваше. Колкото и смътни да бяха спомените му, Мариус изпитваше известно безпокойство. Какво означаваше всъщност случката в бърлугата Жондрет? Защо при пристигането на полицията този човек, вместо да се оплаче, беше изчезнал? Сега Мариус съзираше отговора. Защото беше избягал като ржник. Втори въпрос. Какво търсеше този човек на барикадата? Защото сега Мариус го виждаше съвсем ясно в паметта си. Възбуденото му състояние проявяваше спомените, както огънят проявява симпатичното мастило. Този човек действително беше на барикадата. Но не се сражаваше. Защо беше дошъл там? Един призрак се възправяше пред този въпрос и даваше отговора, Жавер. Мариус си спомняше сега съвършено ясно мрачната картина. Жан Вължан измъква вън от барикадата Жавер, а страшният изстрел като че ли още кънти зад ъгъла на малката уличка Емундетур. Очевидно между полицая и каторжника съществуваше връжда. Единият пречеше на другия. Жан Вължан беше дошъл на барикадата, за да си отмъсти. Той беше дошъл късно. Вероятно беше узнал, че Жавер е пленен. Корсиканското кръвно отмъщение става за в ниските обществени слоеве, които го познават. Той е толкова първично, че не смущава душите дори когато те са се обърнали наполовина към доброто. Престъпните сърца са такива, че когато са на път да се разкаят, са в състояние да имат известни задръжки пред нова кражба, но не биха се спрели пред отмъщението. Жан Вължан бе убил Жавер. Очевидно не можеше да има съмнение в това. Последен въпрос Без отговор обаче Този въпрос тързаеше като нажежени клещи Мариус Как и Жан Вължан бе живял толкова дълго с козет? Каква беше тази мрачна игра на провидението, което беше поставило сиротното дете в съприкосновение именно с този човек? Нима и на небето съществуват вериги и е угодно Богу да оковава ангела редом с демона? Нима в тайнствената каторга на страданията е възможно да съжителствуват престъплението и невинността? Нима шествието на обречените, но също името човешка съдба, могат да бъдат наредени едно до друго две чела, едното непорочно, другото страшно, едното окъпано от лъчите на сия и Назора, зора, другото белязано за винаги пъклена светкарица. Кой бе предопределил този необясним съюз? По какъв начин, по какво чудо бяха могли да съжителствуват това неземно младо създание и този стар грешник? Кой бе могъл да свърже гънцето с вълка и нещо още по необяснимо дори? Да привърже вълка към аганцето. Защото вълкът безспорно милееше за аганцето. Севирепият мъж обожаваше безпомощното дете. Цели 9 години и изчадието бе служило за опора на ангелчето. Детството и юношеството на козет, стъпването и кратко в света, девственият и кратко порив към живот и светлина бяха окрилени от предаността на това чудовище. Мариус стигаше до тук в разсъжденията си и въпросите изведнъж започнаха да се сипят като безчислени загадки. Разимваха се една след друга без дни и му се завиваше свят, когато се опитваше да обхване мисълта си Жан Валжан. Какво представляваше всъщност този непонятен човек? Древните библейски символи са вечни. В човешкото общество, такова, каквото ето сега, до деня, когато бъде преобразено от повисше откровение, има и винаги ще има два вида хора, възвишени и престъпни. Едни, които, като Авел, изповядват доброто и други, които, като Каин, изповядват злото. Що за човек беше този нежен и сърдечен Каин? Какво представляваше този благобовейно предан на една девица злодей, който бе бдел над нея, бе я е отгледал, бе я е пазил ревниво, бе я е възпитал в добродетели и сам порочен, бе я е обкръжил с непорочност? Какво представляваше тази помийна яма, която до такава степен бе тъчила невинното дете, че не го бе с нито едно петънце. Какво представляваше този Жан Вължан, който бе възпитал козет? Какво представляваше този син на мрака, чиято единствена грижа бе да запази от всякакво помрачаване и заоблачаване и изгрева на една звезда? В това се състоеше тайната на Жан Вължан, а също така и Божията тайна. Мариус отстъпваше пред тази двойна тайна. Едната поръчителствуваше за другата. Божията намеса беше също така усезаема, както и присъствието на Жан Валжан. Бог има различни урадия, той си служи с тях по собствен избор. Не е длъжен да отговаря пред хората. Кой може да знае пътищата господни? Жан Вължан се беше трудил над възпитанието на козет. Той беше изградил, що го душата и кратко, това не можеше да се успори. Имаше ли значение, че работникът беше ужасен? Творбата беше прекрасна. Бог е свободен да върши каквито сище ще чудеса. Той беше създал пленителната козет, използвайки Жан-Вължан. Угодно му е било да се избере този странен сътрудник. Можем ли да му искаме сметка за това? Нима за първи път турището помага на пролета да създаде розата? Мариус си отговаряше сам и се мъчеше да се убеди, че отговорите му са правилни. Той не се беше осмелил да поиска разяснение от Жан Вължан по нито един от тия турмозещи го въпроси. Като не признаваше сам пред себе си, че не смееше да стори това. Той обожаваше козет, той притежаваше козет, тя беше неземно чиста. Това му стигаше. От какви други разяснения се нуждаеше? Козет беше светлина. Нима светлината се нуждае от разяснения? Той имаше всичко. Какво повече можеше да желае? Не му ли стигаше това? Личните работи на Жан Вължан не го засягаха. Наведен над съдбоносния мрак, който обкръжаваше този човек, той се вкопчваше в тържественото изявление на клетника: аз не съм никакъв на Козет. Преди 10 години не знаех дори, че съществува. Жан Вължан беше случайен миновач. Той сам беше подчертал това. И ето, сега беше отминал. Какъвто и да бе, неговата роля бе свършена. Занапред Мариус щеше да изпълнява задачата на проведение за козет. Козет беше срещнала в лазурните висини същество, подобно ней, своя любим, своя съпруг, своя изпратен от небето другар. И витвайки във висините, укрилена и преобразена, тя остаряше зад себе си на земята празната и грозна суха кака да, Жан Вължан. В какъвто и омагиосен кръг от мисли да се въртеше, Мариус неизбежно се връщаше с известен ужас на Жан Вължан. Свещен ужас може би, защото, както вече изтъкнахме, той чувствуваше в този човек кои дивайнън. Но каквото и да правеше и колкото и смягчаващи обстоятелства да изнамираше, той неизменно се връщаше на безспорния факт, Жан Вължан беше каторжник. С други думи, същество, което няма дори място в обществената иерархия, понеже стои под последното стъпало. Подолу от най-низко поставеният човек. Тъкатуржникът, Та така да се каже, въобще не спада към живите същества. Законът го е лишил от всичко човешко, което може да му бъде отнето. Макар и демократ, Мариус все още се придържаше по наказателните въпроси до системата на безпощадните наказания и споделяше гледището на закона спрямо хората, осъдени от него. Духовното му развитие, не можем да не признаем, не беше завършено. Той не беше още в състояние да различи предписаното от човека от предписаното от Бога, не можеше да различи закона от правото. Не беше още размишлявал и не се беше произнесал върху присвоеното от хората право да разполагат с невъзвратимото и непоправимото. Не се възмущаваше от думата VINDICT и 1. Струваше му се напълно естествено известни нарушения на писания закон да бъдат последвани от доживотни наказания и приемаше социалното проклятие като способ, изнамерен от цивилизованото общество. Той стоеше все още на тези на позиции, макар че неизбежно щеше по-късно да се придвижи напред, защото беше добросърдечен по природа и защото в него имаше заложби на развитие. Светлината на този свой мироглед той виждаше Жан Вължан чудовищен и отвратителен. За него той беше прокълнат. Катуржник, тази дума кънтеше в ушите му като тръбата на правосъдието и след дълъг размисъл над неговия случай той в края на краищата се извърна от него. Вей Ретро, две. трябва да забележим и даже да подчертаем още едно нещо. Макар че разпита така настойчиво Жан Вължан, че той му каза, вие ме изповядвате, Мариус всъщност не му бе задал два-три решаващи въпроса. Не че не се беше сетил за тях, но се беше оплашил да ги зададе. Бърлогата Жондрет. Барикадата. Жавер. Кой знае докъде щяха да го отведат разкритията? Жан Вължан не беше човек, който би се спрял, и може би Мариус щеше да пожелая да прекъсне изповедта му, след като сам го потикнеше да я направи. Не се ли е случвало на всички ни? Когато ни измъчват страшни подозрения, да запушим уши, за да не чуем отговора на въпроса, който сме задали. Човек проявява подобно малодушие главно когато е влюбен. Не е благоразумно да се мъчим да проникнем в някои зловещи тайни, особено когато те застрашават това, което е неразривно свързано с нашия собствен живот. Имаше опасност от отчаяните обяснения на Жан Валжан да избликне ужасна светлина, която би могла да залее и козет. Нямаше ли челото на този ангел да остане навеки дъмбусано от пъклен огън, и най-малката искра от светкавицата е мълниеносна? Съдбата налага известна солидарност и по силата на таинствения закон на отражението невинността също носи печата на греха, и най-чистите създания могат да запазят за винаги отражението на някое грозно съседство. Справо или не, Мариус се беше уплашил. Той и без това знаеше вече премного. Мъчеше се по-скоро да забрави, отколкото да узнае повече. Изпълнен със смут, той отнасяше в обятията си козет, затваряйки очи за Жан Вължан. Този човек беше нощ, одушевена, страшна нощ. Как да се осмели да изследва дълбините и кратко? Страшно е да разпитваш мрака. Кой знае какво ще отговори той? Може би за цял живот ще помрачи зората. В душевното състояние, в което бе изпаднал, Мариус изпитваше сърцераздирателна болка при мисълта, че този човек ще има занапред какъвто и да било допир с Козет. Сега той почти се упрекваше, че не бе задал въпросите, които го плашеха, но можеха да доведат нещата до безпощадно, окончателно решение. Обвиняваше се, че се бе показал прекалено добър, прекалено мек и, защо да не го кажем направо, прекалено слаб. Тази слабост го бе накарала да направи една неблагоразумна отстъпка. Той си беше позволил да се разнежи. И беше сбъркал. Трябваше чисто и просто да отдалечи Жан Вължан. Жан Вължан беше изкупителната жертва. Мариус трябваше да приеме тази жертва и да освободи дума си от него. Той се сърдеше главно на себе си, съжаляваше, че се беше поддал на бурни чувства, които го бяха заслепили, зашеметили и увлекли. Беше недоволен от себе си. Какво да прави сега? Мисълта за посещенията на Жан Вължан му беше дълбоко противна. Какво място можеше да има този човек в дума му? Какво да стори сега? Завиваше му се свят, той не искаше да се задълбочава повече, не искаше да изследва душата си. Беше обещал, беше се увлякал до такава степен, че беше обещал. Жан Валжан разполагаше с неговото обещание. И Мариус беше длъжен да удържи думата си независимо от това, че я бе дал или по-скоро именно защото я бе дал на каторжник. И все пак преди всичко той бе длъжен да помисли за Козет. Тъй или иначе, младежът беше дълбоко отвратен. Тези заплетени мисли кръжаха в главата на Мариус. Той се спираше то на една, то на друга, тързан от всичките. Беше много разтревожен. Не беше лесно да не прояви смущението си пред Козет, но любовта учи човека на толкова много неща. Той успя да се прикрие. Впрочем, без да разкрива истинската си цел, той поразпита Козет, доверчива и чистосърдечна като бяла галъбица. Заговори кратко за детството и юношеските години и се убеди, че каторжникът беше проявил спрямо козет възможно най-голяма доброта, бащинска нежност и достоинство. Всичко, което Мариус предогаждаше и предполагаше, се оказа истина. Зловещата куприва беше обичала и закриляла нежната лилия. Едно, възмездие, лад. Б. П. Р. Две, махни се, лад. Б. П. Р. Книга 8. Залез, ай, долната стая. На следващия ден при вечер Жан Вължан потропа на пътната врата в жилището на Жил Норман. Баск му отвори. Той се оказа в двора в уреченото време, като че ли беше получил специално нареждане за това. Случва се да кажат понякога на слугата. Внимавай кога точно ще дойде господин Еди Кой си. Без да изчака Жан Вължан да пристъпи към него, Баск го заговори. Господин баронът ме натовари да ви попитам дали желаете да се качите горе, или ще останете долу. Ще остана долу, отвърна Жан Вължан. Баск, напълно почтителен между другото, отвори вратата на долната стая и каза. Ще съобщя на госпожата. Стаята, в която влезе Жан Вължан, беше сводеста и влажна. Тя служеше при нужда за килер, гледаше към улицата, беше заслана с червени тухли и се осветяваше зле от единствения прозорец с железни пръчки. Метричката за прах, четката и топалката рядко досаждаха на това помещение. Преследването на паяците не беше добре организирано. Красива черна паяжина, просната на широко и осеяна с мъртви мухи, закриваше като ветрило едно от стъклата на прозореца. Малката ниска стая беше мебелирана с куп стари празни бутилки, струпани в един ъгъл. Стените, боядисани в ухра, бяха олющени на много места. В дъното се виждаше дървена камина стесен тесен отвор, боядисана в черно. В нея гореше огън, който показваше, че домакинът беше разчитал на отговора на Жан Вължан, ще остана долу. От двете страни на камината бяха поставени две кресла. Между тях, вместо Килим, бе послано съвсем извиняло малко Килимче за предлегло, чиято вълна почти не ричеше вече. Стаята се осветяваше от огъня в камината и здрачната светлина, строяща от прозореца. Жан Вължан се чувствуваше отпаднал. От няколко дни той нито спеше, нито ядеше. Отпусна се в едно от креслата. Баск влезе повторно, сложи една запарена свещ на камината и се оттегли. Навел глава, опрял брада на гърдите си, Жан Валжан не забеляза нито прислужника, нито свеща. Изведнъж той се изправи сепнат. Козет беше застанала зад него. Той нея беше видял да влиза, но почувствува присъствието и кратко. Обърна се и се загледа в нея. Тя беше дивно хубава. Но дълбокият му поглед беше насочен не към хубостта, а към душата и кратко. И таз добра! Възкликна козет. Що за хрумване, татко? Зная, че сте чудак, но никога не бих могла да очаквам такова нещо. Мариус ми каза, че вие сте пожелали да ви приемам тук. Точно така, аз очаквах този отговор. Внимавайте! Предупреждавам ви, че ще ви направя сцена. Да започнем от началото. Целунете ме, татко! И тя му подаде бузата си. Жан Валжан остана неподвижен. Вие дори не помръдвате. Виждам! Поза на виновен. Но няма нищо, прощавам ви. Нали Христос е казал, подайте си и другата страна, ето вие. И тя му подаде другата си буза. Жан Вължан пак остана неподвижен. Като че ли нозете му бяха приковани опода. Започва да става сериозно, каза козът. Какво съм би сторила? Сърдите съм ви. Трябва да изпросите прошката ми. Ще останете на вечеря с нас. Вечерях вече. Не е вярно. Ще накарам господин Жил Норман да ви се скара. Дядовците са за това, да мъмрят тътковците. Хайде! Качвайте се с мене в салона. Незабавно. Невъзможно. При тези думи козът се смути. Тя остави заповедническия тон и започна да задава въпроси. Но защо? И как сте могли да изберете за срещата ни най-грозната стая? Та тук е отвратително. Нали знаеш? Жан Вължан млъкна и се поправи. Нали знаете, госпожо, аз и имам мани козет плесна с ръчички. Госпожо, нали знаете? Ето ти ново 20. Това пък какво означава? Жан Валжан я е погледна с покърпителната си усмивка, до която прибягваше понякога. Нали искахте да бъдете госпожа? Ето ви сега госпожа. Но не и за вас, татко. Не ни казвайте вече татко. Какво? Казвайте ми господин Жан, ако обичате. Вие вече не сте мой татко. Аз вече не съм козет. Господин Жан. Това пък какво означава? Какви са тия главоломни изменения? Какво се е случило? Я ме погледнете в лицето. Нима не искате да живеете с нас. Не искате стаята, която ви наредих. Но какво съм би сторила? Какво съм би сторила? Сигурно се е случило нещо. Нищо. Ами тогава? Всичко си е по-старомо. А защо сменяте името си? Нали и вие променихте вашето име? Жан Валжан пак се усмихна жално и добави. Понеже вие сте госпожа Полмерси, защо аз да не бъда господин Жан? Нищо не проумявам. Всичко това е безсмислено. Ще поискам от мъжа ми да разреши да ви казвам господин Жан. Надявам се, че той няма да позволи. Много ме наскърбявате. Човек може да си има разни мании, но няма защо да наскърбява своята малка козет. Никак не е хубаво. Нямате право да бъдете лош, вие сте толкова добър. Той не каза нищо. Козето лови живо двете му ръце и преди Жан Вължан да успее да се възпротиви, ги вдигна към лицето си и притисна гушката си до тях в знак на дълбока нежност. Хайде, поткани го тя, бъдете добричък. После поде. А ето какво значи според мен е да бъдете добричък, да дойдете да живеете тук, да си подновим пак приятните разходки, ами, че и тук има птички, както на улица Плюме. Да живеете с нас, да напуснете тази дупка на улица Умарме, да не ни поставяте загадки, да бъдете като всички други хора, да вечеряте с нас, да обядвате с нас, да си бъдете мой татко. Той освободи ръцете си. Нямате вече нужда от баща, имате си мъж. Козети избухна. Нямала съм нужда от баща ли? Като чуваш такива безсмислици, наистина се чудиш какво да отговориш. Ако Тусен беше тук, каза Жан Валжан, дирейки отчаяно опора в мнението на трети лица и улавяйки се като удавник за всяко клонче, тя първа щеше да потвърди, че аз винаги съм бил особняк. В това няма нищо ново. От край време съм обичал да си стоя в някое тъмно кътче. Но тук е студено. Едва се вижда. Отвратително е да искате да бъдете господин Жан. Не искам да ми говорите на «Вие». Като идвах насам преди малко, отговори Жан Вължан, видях на улица Сен-Луи една туалетка. О, един мебелист. Ако бях хубава жена, щях да си купя тази туалетка. Чудесна е, съвсем модерна. От розово дърво, както казвате «Вие», струва ми се. Синкрустации. И доста голямо огледало. Има и чекмеджета. Много изящно нещо. Ах, какъв мечок! Викна козет. Тя го погледна много галевно, стисна зъби, открехна устни и духна срещу Жан Вължан. Същинска грация, имитираща котка. Ще побеснея. беснея Каза тя. От вчера всички вие ме довеждате до полуда. Страшно съм ви сърдита и не проумявам нищо. Вие не се застъпвате за мене пред Мариус. Мариус не се застъпва за мене пред вас. Чувствувам се съвсем сама. Нареждам така приветливо стаята ви. Ако можах да сложа и дядо Господ вътре, щях да ви го сложа. Оставам си с празната стая. Наймателят ме изиграва. Поръчвам на Николет чудесна вечеря. Не искат вечерята ви, госпожо. А татко ми ошлюван си наумил да го наричам господин Жан и да го приемам в това отвратително мазе, което мирише на мухал и където всички стени са брадясали. Където вместо кристали има празни бутилки и вместо завеси, паяжи ми. Вие сте особняк, нямам нищо против, това е може би във вашия наф, но все пак човек дава малко отдих на другите, поне когато се женят. Не биваше да започнете с вашите чудатости още на следващия ден. Нима действително ще бъдете доволен на отвратителната улица у Марме? Аз пък се чувствувах много нещастна там. Какво ви яд на мене? Защо ме наскърбявате? Тю, да му се не види. После тя внезапно доби сериозно изражение и като погледна в тренчено Жан Вължан, добави. Нима ми се сърдите, че съм щастлива. Простодушието, понякога без само да съзнава, прониква дълбоко в истината. Този въпрос, така на наивен за Козет, беше изпълнен със смисъл за Жан Вължан. Козет искаше да го закачи невинно, но тя разкъса сърцето му. Той побледня. Не можа да намери веднага отговор и прошепна след малко с неподдаващ се на описанието тон, говорейки си като чели сам на себе си, нейното щастие беше целта на живота ми. Сега Бог може да ме отпрати смир. Козет, ти си щастлива. Моето време изтече. Ах, най-сетне ми проговорихте на «ти», извика Козет, и тя се хвърли на шията му. Жан Валжан, зашеметен от вълнение, е притискаше буйно до гърдите си. Струваше му се, че отново си я възвръща. Благодаря, татко. Промълви козет. Този непринуден изблик беше нетърпимо мъчителен за Жан Валжан. Той се освободи нежно от прегръдките на козет и посегна към шапката си. Какво има? Попита тя. Отивам си, госпожо, очакват ви. И застанал на прага на вратата, той добави. Казах ви неволно, ти. Кажете на мъжа си, че няма вече да го повторя. Извинете ме. Жан Вължан излезе, като остави Козет смаяна от това загадъчно сбогуване. Втори, още няколко стъпки назад. На другия ден по същото време Жан Вължан отново дойде. Козет не му зададе вече никакви въпроси, не се изненада от нищо, не протестира, че и кратко е студено, не спомена за приемната. Тя избягна да употреби както думата, татко, така и обращението, господин Жан. Не се възпротиви, когато той и кратко заговори на «вие», нито като и кратко казваше, госпожо, само че не беше толкова радосна. Щеше дори да бъде печална, ако изобщо и кратко беше възможно да бъде тъжна сега. Може би бе водила с Мариус един от тия разговори, по време на които любимият мъж казва, каквото му хрумне, без нищо да обясни, но въпреки това успокоява любимата жена. Любопитството на влюбените се простира само до любовта им. Ниската стая беше малко нещо подредена. Баск беше махнал бутилките, а Николет, паяжините. През всичките следващи дни Жан Вължан се появяваше неизменно в един и същ час. Той идваше всеки ден, нямайки сила да не изтълкува буквално думите на Мариус. Мариус нареждаше така работите си, че да отсъствува по времето, когато Жан Вължан идваше. Семейството свикна с новите порядки, заведени от господин Фушлюван. Тусен спомогна немалко за това. Господинът винаги си е бил такъв, обясни тя, дядото отсъди, оригинал, и с това всичко беше приключено. Впрочем на 90 години мъчно се завързват нови връзки. Всичко е бреме и новодошлият притеснява. Няма вече място, всички навици са утвърдени. Дядо жил Жилнорман нямаше нищо против да бъде освободен от този господин фошлюван или тръшлован. Той добави, какви ли не има? И какви ли нещу и правят? Без никаква причина. Маркис Канапл беше още по-завеян. Купи цял дворец, а се настани на тавана. Всеки със своите чудатости. Никой не отгадна мрачната причина на това хрумване. Пък и кой би могъл да прозре подобна истина. В Индия има блата, чиято вода изглежда особена, необикновена, тя се дипли, без да духа вятър, кадри се неоснователно на места, където би трябвало да бъде спокойна. Забелязва се безпричинно вълнение върху повърхността, а не се вижда хидрата, която се влачи по дъното. Мнозина таят така чудовищна тайна, язва, която подхранват, змия, която ги гризе, отчаяние, което населява нощите им. Подобен човек прилича на другите, той ходи, отива, връща се. Никой не знае, че го разяжда страшна хилядо забамъка, която се шири на воля в душата на нещастника и го умъртвява. Никой не знае, че този човек е въртоп. Дълбок, застоял въртоп. От време на време по повърхността се появяват мехурчета, без някой да разбере причината. Появява се таинствена гънка, изчезва, пак се появява. Изплува мехурче, пупва се. Дребна работа, а всъщност ужасна, диханието на невидимия звяр. Някои странни привички, например да идваш в часа, когато другите излизат, да се заличаваш, докато другите се стремят да се изтъкнат, да не сваляш никога от себе си наметката метката с защитен цвят. Да търсиш самотената алея, да предпочиташ безлюдната улица, да не се намесваш в разговорите, да избягваш тълпите и празнествата, да изглеждаш заможен, а да живееш бедно, да носиш, колкото и богат да си. Ключа в джоба си и да държиш свеща си у портиера, да влизаш през задната вратичка, да се качваш по черното стълбище, всички тези незначителни странности, мехурчета, бегли дипли по повърхността, леки нагърчвания често идват от страшни дълбини. Така изминеха няколко седмици. Новият живот постепенно завладя Козет. Връзки, създадени с женитбата, визити, грижа за жилището, развлечения, все важни работи. Развлеченията на Козет не бяха скъпи. Те се свеждаха винаги до едно, да бъде с Мариус. Да излиза с него или да остава вкъщи с него, това беше основното занимание в живота и кратко. Двамата изпитваха ненаситна, вечно нова радост да излизат заедно, уловени под ръка, посред бял ден, посред улицата, без да се крият, пред всички, сами двамата. Козет изпита леко разочарование. Тусен не можа да се споблади с Николет. Невъзможно беше спояване между двете стари моми и Тусен си отиде. Дядото беше здрав, Мариус имаше сегисто с по някое дело, Леля Жилнорман водеше тихо безличното си съществуване край младото семейство, а Жан Вължан идваше всеки ден. След като изчезна задушевното, ти и бяха въведени новите, вие, госпожо, Господин Жан, Жан Вължан като че ли стана друг човек за Козет. Усилията, които той полагаше сам да я откъсне от себе си, се увенчаха с успех. Козет ставаше все повесела и все по-студена. Въпреки това тя продължаваше да го обича и той го чувствуваше. Един ден му каза внезапно, «Бяхте мой баща, вече не сте, бяхте мой чичо, вече не сте, бяхте господин Фошлёван, сега сте господин Жан. Кой сте всъщност вие?» Не ми харесват тия мистерии. Ако не знаех колко сте добър, щях да започна да се страхувам от вас. Той продължаваше да обитава апартамента на улица Умарме, защото не се решаваше да се отдалечи от квартала, в който живееше Козът. В първите дни оставаше край нея само няколко минути и веднага си отиваше. Малко по малко свикна да удължава посещенията си. Като че ли се възползуваше от порасналия ден. Идваше по-рано и си отиваше по-късно. Един ден козет неволно му каза, татко. Радост озари тъжното старческо лице на Жан Вължан. Но той я поправи, казвайте ми, господин Жан. Ах, вярно, съгласи се тя, заливайки се в смях. Господин Жан, точно така, каза той и се извърна, за да не би козет да види как избърсва на сълзените си очи. Трети, те си спомнят за градината на улица Плюме, това вече не се повтори. След този последен лъч всичко угасна. Никаква задушевност, никаква целувка при срещите им, нито веднъж вече не прозвуча нежната думичка, татко. По свое собствено настояване и със свое собствено съдействие Жан Вължан едно след друго се лиши от всичките си радости. И той изпита оборчението, след като загуби цялата козет в един само ден, да я загубва сега постепенно, на части. Очите му в края на крайщата свикнаха със светлината на приземния етаж. Изобщо всеки дневното появяване на козет започна да го задоволява напълно. Целият му живот се съсредоточаваше в тези часове. Той сядаше до нея, гледаше я мълчаливо или пък и кратко говореше за някогашните години, за детството и кратко, за манастира, за малките и кратко тогавашни приятелки. Един следобед беше през първите априлски дни. Когато е вече топло, макар и свежо, и слънцето рикува от радост, градините около прозорците на Мариус и Козет трептяха. Пробудени от зимния сън. Шипковият храст бе на пъпил, чибоите бяха отичили старите зидове, розовите кученца отваряха устицата си в цепнатините между камъните, в тревата се подаваха вече лютичета и парички. Бели пеперуди пръхаха във въздуха, вятърът, вечен сватбар, свиреше в дърветата първите ноти на безсмъртната утринна симфония, наречена от старите поети Пролетно възраждане. Мариус каза на Козет: нали бяхме решили да посетим отново нашата градина на улица Плюме? Хайде да отидем. Не бива да бъдем неблагодарници. И те литнаха като лястовички към пролетта. Градината на улица Плюме им напомняше зората. Те имаха вече известно минало, бяха изживели пролета на своята любов. Понеже къщичката на улица Плюме беше взета под найем с дълъг срок, тя още принадлежеше на козет. Двамата обиколиха и къщата, и градината. Намериха се отново там и се прехласнаха. Вечерта в обичайния час Жан Вължан дойде на улица Идюкалвер. Госпожата излезе с господина и още не се е върнала, каза Баск. Той седна безмълвно и почака един час Козет не се прибра. Жан Вължан наведе глава и си отиде. Козет беше така опиянена от разходката в тяхната градина, беше толкова радосна, че е живяла цял ден с миналото, че на следващия ден говореше само за това. Тя дори не се сети, че не беше виждала Жан Вължан. Как отидохте до там? Я попита той. Пеш, а как се върнахте? С Файтон. От известно време Жан Вължан забелязваше, че младото семейство води скромен живот и това му тежеше. Мариус бе въвел строга пестеливост и Жан Вължан прозираше причината. Той се усмели да попита. Защо нямате собствена карета? Една хубава кола ще ви струва само 500 франка месечно. Вие сте богати. Не зная, отвърна козет. Ами сен, поде Жан Вължан. Тя си отиде, но защо не я заместихте? Николет не стига. Но вие би трябвало да имате камериерка. Нали си има Мариус? Би трябвало да си имате собствен дом, собствени слуги, карета, ложа в театъра. Нищо не е достатъчно хубаво за вас. Защо не използвате богатството си? Богатството допринася много за щастието. Козет не отговори нищо. Жан Валжан не скъсяваше посещенията си. Напротив. Когато сърцето се плъзга по надолнище, мъчно може да се спре. Когато Жан Вължан искаше да продължи посещението си и да накара Козет да забрави часа, той почваше да хвари Мариус. Намираше го красив, благороден, смел, остроумен, красноречив, добър. Козет му пригласеше, Жан Вължан почваше отначало и двамата бяха просто неистощими. Темата, Мариус, беше неизчерпаема. Цели томове се криеха в тия шест букви. По този начин Жан Вължан успяваше да остане по-дълго с козет. Толкова му бе приятно да я вижда, да забравя всичко край нея. Това облегчаваше раната му. Няколко пъти се случи баск да подканя козет. Господин Жил Норман ме изпрати да напомня на госпожа баронесата, че вечерята е сложена. В подобни дни Жан Вължан се прибираше замислен у дома си. Нима сравнението с какавидата, което бе хрумнало на Мариус, беше вярно. Нима Жан Вължан беше действително като какавидата, която упорствува и идва да вижда излюпилата се от нея пеперуда. Веднъж Жан Вължан остана по-дълго от всеки друг път. На следващия ден забеляза, че в камината не гори огън. Гледай ти! Помисли си той. Не са запарили огън? И сам си даде следното обяснение, много просто. Нали вече сме април? Студовете преминаха, божичко! Какъв студ? Възкликна Козет още с влизането си. Нищо подобно. Каза Жан Волжан. Значи, вие сте казали на Баск да не пари? Попита тя. Разбира се. Скоро ще дойде май, но ние палим чак до юни. А в това мазе трябва да се пари през цялата година. Стори ми се, че огънят е извишен. Вечно с вашите хрумвания. Каза Козет. На следния ден бяха запарили огън. Но двете кресла бяха поставени чак на другия край на стаята, до вратата. Какво ли означава това, помисли си Жан Вължан. Той взе креслата и ги намести на обичайното им място до камината. Все пак запаленият огън го обнадежди. Той проточи разговора още повече, отколкото друг път. Когато ставаше, за да се сбогува, козет му каза. Мъжът ми каза нещо много смешно вчера. Какво точно? Той ми каза, козет, ние имаме 30 000 ливри рента. 27 твои и три от дядо ми, аз отвърнах, значи, всичко 30, той поде, би имала смелостта да живееш само с трите хиляди. Разбира се, готова съм да живея дори без пари, стига само да имам тебе, отвърнах аз. После го попитах, но защо ми казваш това, за да зная, отговори той. Жан Валжан не можа да каже нищо. Козет очакваше вероятно някакво обяснение от него. Той я изслуша смрачно безмалвие. Върна се на улица Омарме така дълбоко замислен, че сбърка вратата и вместо да се прибере от дома си, влезе в съседната къща. Чак след като се изкачи почти на втория етаж, разбра грешката си и слезе. Главата му гъмжеше от предположения. Явно беше, че Мариус храни известни съмнения за происхода на тези 600 000 франка, че се опасява да не би източникът им да не е почтен, кой знае, може би дори бе открил, че тия пари идваха от него, Жан Валжан, и не искаше да използва това съмнително богатство, противно му бе да го щита свое и предпочиташе по-скоро да останат бедни, той и Козет. Отколкото да забогатеят благодарение на това тъмно наследство. Освен това Жан Вължан чувствуваше смътно, че не е желан гост. На другия ден, влизайки в ниската стая, той цял изтръпна. Креслата бяха изчезнали. Нямаше дори стол. Ах, и таз добра! Няма кресла! Къде са? Няма ги, отвърна Жан Вължан. Това е вече прекалено. Извика козет. Жан Вължан се запъна. Аз казах на Баск да ги махне. И защо, ако мога да попитам, ще остана само няколко минути днес. Дори и малко да останете, това не значи, че трябва да стоим прави. Струва ми се, че Баск имаше нужда от креслата за приемната. Защо? Навярно ще имате гости до вечера. Не чакаме никого. Жан Вължан не можа да измисли нищо друго. Козет вдигна рамене, да накарате да махнат креслата. Онзи ден пък заповядахте да не парят огън. Колко сте чуден, с богом! Прошепна Жан Вължан, той не каза, с богом, козет, но нема. Сили да каже и, с богом, госпожо, излезе смазан, този път беше разбрал, на следващия ден не дойде. Козет си даде сметка за това едва вечерта, чудна работа. Господин Жан не дойде днес. Сърцето й кратко леко се сви, но тя почти не се замисли, защото една целувка на Марио Стутък си я отвлече от мрачните мисли. На другия ден Жан Вължан пак не дойде. Козет не обърна внимание, прекара спокойно вечерта, спа както всеки друг път и се сети за него едва когато се събуди. Тя беше така щастлива. Изпрати бързо Николето господин Жан, за да пита да не би да е болен и защо не е идвал предната вечер. Николет донесе отговора на господин Жан. Не бил болен. Имал работа. Щял да дойде скоро, колкото може по-скоро. Впрочем налагало му се да замине за малко. Нали госпожата си спомняла, че от време на време той отсъствува от града. Да не се безпокои. Никак да не го мисли. Когато влезе при господин Жан, Николет му повтори буквално думите на господарката си. Че тя я праща да узнае, защо господин Жан не е идвал предната вечер. Аз не съм идвал вече два дни, забеляза кротко Жан Вължан. Николет не долови на мека му и не спомена нищо на козет за това. Четвърти, привличане и отблъскване. През последните месеци на пролета и началото на лятото 1833 година редките миновачи в квартала Маре, бакали или безделни зяпачи по портите, забелязвах е спретнато облечен в черно старец, който всеки ден, в един и същ час, при вечер, излизаше от улица Омарме, от към улица Сент Коадюла Брютонри, Минаваше пред Бладманто, завиваше по кюлтюр Сент-Катрин, стигаше до улица Ешарп. завиваше наляво и тръгваше по улица Сент-Луи. Там той пристъпваше бавно, издал напред глава, без да вижда нищо, без да чува нищо, втренчил неизменно поглед в една и съща точка, която сякаш беше за него пътеводна звезда, ъгъла на улица Фидюкълвер. Той се приближаваше до този ъгъл, очите му се проясняваха, зениците му грейваха, озарени от вътрешна радост. Мъжът изглеждаше очарован и разнежен, устните му се движеха безшумно, като че ли говореше на някого. Когато не виждаше, той се усмихваше смътно и започваше да крачи все по-бавно. Когато останеха само няколко крачки до улицата, която го привличаше, той забавяше съвсем стъпките си, човек би могъл да помисли, че стои на едно място. Сякаш, жадувайки да стигне до желаната улица, той временно се страхуваше от момента, когато ще бъде съвсем близо. Треперливата му глава и в тренченият му поглед напомняха магнитна стрелка, която търси колебливо полюса. Колкото и да забавяше доближаването си до този ъгъл, все пак най-сет не стигаше до там. А веднъж дошъл до улица Фидюкалвер, той се спираше, разтреперваше се цял, подаваше плахо глава и зад последната къща и поглеждаше към улицата. В този трагичен поглед блестеше обаянието пред непостижимото и отражението на загубения рай. После една едра сълза, която бавно се беше набирала в крайчеца на ресниците му, се плъзгаше по бузата му и се спираше понякога до устата му. Старецът усещаше горчилката и кратко. Той постояваше няколко минути като в каменен. После се връщаше обратно с същата походка и докато се отдалечаваше, погледът му огасваше. Постепенно старецът престана да отива чак до ъгъла на улица Фидюкалвер. Той се спираше посред пътя, на улица Сен-Луи. То малко по-далеч, то малко поблизо. Един ден стигна до улица Кютюр Сент-Катрин и се загледа отдалеч към улица Фидюкълвер. После поплати безмълвно глава, сякаш си отказваше нещо, и се върна назад. Скоро той не стигаше вече дори до улица Сент-Луи. Дотътреше се до улица Паве, поплащаше глава и се връщаше. След време започна да спира до улица Троа А малко по-късно, до Бланманто. Напомняше Махалу на ненавид часовник, чието колебания непрекъснато скъсяват амплитудите си, докато най сетне неокончателно спрът. Всеки ден той излизаше в един и същ час от дома си, тръгваше по същия път, но не отиваше до края, като може би, без сам да си дава сметка, постоянно го скъсяваше. Цялото му лице изразяваше една единствена мисъл, за какво ли зениците му бяха угаснали. помен от блясък. И сълзата беше пресъхнала. Тя вече не се набираше в края на ресниците му. Замислените му очи бяха сухи. Старецът все още държеше главата си издадена напред, брадата му се гистоги се движеше. Диплите на отслабналата му шия будеха жалост. Понякога, при лошо време, носеше подмишницата си чадър, но не го отваряше. Съседките мълвяха, не е на себе си, а децата го сподиряха с присмех. Книга 9. Непрогледен мрак, сияй на зора. Ай! Милост към нещастните, снисхождение към щастливите. Страшно е да си щастлив. Колко задоволен се чувствуваш. Как си въобразяваш, че нямаш нужда от нищо друго? Как забравяш, овладял измамната цел на живота, щастието, истинската цел, дълга. И все пак трябва да отбележим, че би било несправедливо да съдим Мариус. Както вече обяснихме, преди женитбата си Мариус не беше разпитвал господин Фошлёван, а след това не се беше усмелил да зададе някои въпроси на Жан Вължан. Той съжаляваше за обещанието, което се беше изпуснал да му даде. Многократно си повтаряше, че е сбъркал, като е направил тази отстъпка на клетника. За това се задоволи да отдалечи постепенно Жан Вължан от дома си и да го заличи, доколкото му бе възможно, от съзнанието на козет. Непрекъснато се изпречваше, така да се каже, между Кузет и Жан Вължан, убеден, че по този начин тя ще престане да забелязва стареца и да мисли за него. Той не само го заличи, но го и затъмни. Мариус смяташе, че постъпва справедливо и съвсем както подобава. Той смяташе, че има сериозни основания, които изложихме вече, а освен това и други, които читателят ще узнае по-късно, за да отстрани без излишна суровост, но и без проява на мекушавост Жан Вължан. По една случайност, когато защищаваше някакво дело, срещна бивш служител на банката, Лафит, и се добра, без каквото и да било усилие от негова страна, до странни подробности, без всъщност да ги провери. Тъчейки тайната, която беше обещал да запази и опасявайки се да не влуши с нещо несигурното положение на Жан Вължан. По това време той беше дори убеден, че първото негово задължение е да върне 600 000 франка на неизвестния им притежател, без да вдига шум около това. Междувременно той се въздържаше да посяга на тия пари. Колкото до козет, тя не беше посветена в нито една от тия тайни, но и нея не би трябвало да осъждаме премного сурово. Мариус упражняваше върху нея всемо магнетизъм и тя неволно и едва ли не несъзнателно правеше това, което той желаеше. Младата жена чувствуваше волята на Мариус в отношенията и кратко с господин Жан и се подчиняваше. Мъжът и кратко нямаше нужда да и кратко казва каквото и да било. Тя се поддаваше на неясния. Но осезателен натиск, който упражняваха над нея скритите му помисли, им се покоряваше сляпо. Нейното послушание се изразяваше в това, че тя не си спомняше нищо, което Мариус забравяше. Това не и кратко струваше никакво усилие. Без да съзнава и без да бъде виновна, душата и кратко до такава степен се беше сляла с душата на мъжа и кратко, че онова, което Мариус покриваше с мрак в мисълта си, избледняваше и в нейното съзнание. Няма защо обаче да отиваме много далеч в това отношение. Забравата и заличаването на Жан Вължан бяха само прилидни. Козет беше по-скоро безгрижна, отколкото неблагодарна, всъщност тя продължаваше да обича човека, когато толкова дълго бе наричала свой баща. Но обичаше много повече мъжа си. Равновесието на сърцето и кратко бе нарушено, то се бе наклонило само на една страна. Сеги стоги тя отваряше дума за Жан Вължан и се чудеше, какво става с него. Но Мариус я успокояваше. Струва ми се, че е заминал. Нали каза, че ще отсъствува от париж? Вярно, мислеше си Козет, той и по-рано имаше навик да изчезва така, но никога тъй дълго. Тя изпрати два три пъти николет на улица Омарме да попита дали господин Жан се е завърнал от пътуването си. Жан Вължан поръча да отговорят, че още го няма. Козет се задоволи с това понеже само едно същество на земята и кратко беше нужно, Мариус. Нека прибавим, че Мариус и Козет също отсъствуваха за известно време от града. Те отидоха във Вернон. Мариус заведе Козет на гроба на баща си. Постепенно Мариус отстрани Жан Вължан от съзнанието на Козет, без тя да се възпротиви. Впрочем това, което често се нарича неблагодарност на децата, не винаги заслужава толкова силно порицание. То е всъщност неблагодарност на природата. Природата, както вече споменахме по друг повод, гледа пред себе си. Тя разделя живите същества на пристигащи и заминаващи. Заминаващите са обърнати към мрака, а пристигащите – към светлината. Това поражда отчуждение, гибелно за старите и неволно от страна на младите. Това отчуждение, отначало незабележимо, нараства бавно, както постепенно се увеличава разстоянието между растящите нови вейки. Новите клонки, без да се откъсват от стъблото, се отдалечават от него. И то не потяхна вина. Младостта се насочва към радост, забавление, ярка светлина, любов. А старостта крачи към края. Не се изгубват един друг от погледа си, но вече не са така крепко прегърнати. Младите са обзети от равнодушието на живота, старите – от равнодушието на гроба. Нека не обвиняваме тези клети деца. Втори. Последни мъждукания на останалата без масло лампа. Един ден Жан-Вължан слезе по стълбата, направи няколко крачки по улицата и седна на крайпътния камък, същия, на който през нощта срещу 6 юни го бе заварил за мислен гаврош. Той постоя няколко минути и отново се качи горе. Това беше последното полюшване на махалото. На другия ден Жан-Вължан въобще не излезе от дома си, а на по-другия, не стана от леглото си. Портиерката, която приготвяше ускъдната му храна, Малко зеле или картофи със сланина, погледна пръстената паничка и възкликна. Но вие не сте хапнали нищо вчера, добри ми господине. Не е вярно, възрази Жан Вължан. Паницата ви е пълна. Погледнете обаче кънчето с вода. То е празно. Това показва, че сте пили, но не и че сте яли. Какво да правя, като ми се искаше само вода? Това значи, че сте били жаден, а когато човек пие, без да яде, това значи, че има треска. Ще я мутре. Му или на куков ден. Защо не днес? Може ли да се говорите и, ще я утре, да си оставите всичкото ядене? А ювката ми беше толкова хубава. Жан Валжан хвана старицата за ръка. Обещавам ви, че ще я изям, каза той ласкаво. Не съм доволна от вас, отвърна портиерката. Жан Валжан почти не виждаше друго човешко създание освен тази добра старица. В Париж има улици, по които никой не минава, и къщи, в които никой не влиза. Той живееше на една от тия улици и в една от тия къщи. Докато още можеше да излиза, той си беше купил за няколко сел от един бъкърджия малко медно разпятие, което бе закачил на гвозда и срещу леглото си. Кръстът винаги стопля сърцето, като го погледнеш. Мина цяла седмица, без Жан Валжан да направи нито крачка и стаята. Той все лежеше. Портиерката каза на мъжа си, старецът горе вече не става от леглото си, не се храни, няма да изкара дълго. Нещо го мъчи. Сигурно щерка му не е щастлива в брака. Портиерът отвърна със съзнание за съпружеското си превъзходство. Ако е богат, да извика лекар, ако не е богат, да не вика. Не извика ли лекар, ще пукне. Ами ако извика, пак същото, заяви мъжът. Портиерката се зае да почиства с стар нощ тревата, която беше поникнала между каменните плочи на нейния тротуар, мърморейки под носа си. Колко жалко! Такъв над старец. Бял като пиленце. Тя забеляза на другия край на улицата кварталния лекар и реши да го помоли да се качи горе. На втория етаж, му каза тя. Влезте направо. Понеже старецът не става от леглото си, ключът си седи на вратата. Лекарят прегледа Жан-Вължан и поговори с него. Когато слезе долу, портиерката го запита: Какво ще кажете, докторе? Вашият болник е сериозно болен. Какво му е? Всичко и нищо. Този човек, както по всичко изглежда, е загубил някое скъпо същество. Понякога се умира от тъга. Какво ви каза той? Каза ми, че бил добре. Ще дойдете ли пак, докторе? Да, отвърна лекарят, само че по-добре е да дойде някой друг, а не аз. Трети. Перото е тежко за човека, който някога повдигна каруцата на фошлюван. Една вечер Жан Валжан смъка успя да се повдигне на лакът. Той улови китката си и не можа да напипа пулса си. Дишането му беше пресекливо, сегисто ги стоги спираше. Почувствува се послаб от когато и да било. Тогава, вероятно под напора на много тревожна мисъл, той направи върховно усилие, седна в леглото и се облече. Сложи старите си работнически дрехи. Понеже не излизаше, предпочиташе ги пред другите. Докато се обличаше, трябваше на няколко пъти да си почива. Толкова мъчно си на че челото му се покри с пот. Откакто беше останал сам, беше преместил леглото си в антрето, за да влиза колкото се може по-малко в опустелия апартамент. Отвори кофарчето и извади дрежките на козет. Просна ги върху леглото си. Свешниците на епископа стояха на мястото си върху камината. Той взе от едно чекмедже две свещи и ги закрепи в свешниците. После, макар че беше още съвсем светло, защото белято, той ги запали. Стайте на мъртъвците блещукат понякога свешници. Запалени посред бял ден, всяка стъпка, която правеше, придвижвайки се от една вещ до друга, го изтощаваше и го принуждаваше да сяда. Това не беше обикновена умора при загуба на сили, които впоследствие се възстановяват, а последните му движения, угасващият живот, който изтичаше капка по капка при всяко изтощително усилие, като че последно. Той се отпусна на един стол пред огледалото, това така съдбоносно за него и така спасително за Мариус огледало, в което бе прочел върху попивателната обърнатия отпечатък от писмото на козет. Погледна се и не се позна. Беше на 80 години. Преди женитбата на Мариус едва биха му отдали 50. Тази последна година го бе състарила с 30. Челото му бе набраздено не от бръчките на старостта, а от печата на смъртта. Тя бе оставила по него следите на неумолимите синопти. Бузите му бяха увиснали. Кожата на лицето му имаше такъв цвят като че ли вече беше посипана с пръст. Аглите на устата му се бяха свлекли, както на маската, която древните извайваха върху гробниците. Той гледаше като че ли упоризнено в празното пространство, трагична личност, която се оплаква от някого. Беше стигнал до това състояние, последна фаза на унинието, когато скръпта не тече, а сякаш се съсирва. И душата като че ли се съсирва от отчаяние. Нощта се спусна. Жан Валжан до Татри смъка масата и старото кресло до камината, сложи върху масата перо, мастило и хартия. След като направи това, загуби съзнание. Когато дойде на себе си, почувствува жажда. Не можа да повдигне каната с вода, затова я наклони с големи усилия и отпи глътка вода. После се извърна към леглото и без да става от креслото, защото не можеше да се държи на краката си, се загледа в малката черна рукличка и в другите скъпи вещи. Подобно съзърцание се проточва по с часове, които ви се струват минути. Изведнъж го побиха тръпки, той почувствува гробовен хлад. Облегна се на масата, осветена от свешниците на епископа, и взе перото. Понеже отдавна не беше писал, връхчето на перото беше подвито, а мастилото пресъхнало. Трябваше да стане, да сипе няколко капки вода в мастилото, като час по час сядаше, за да си поеме дъх, и започна да пише с на перото. От време на време изтриваше челото си. Ръката му трепереше. Той написа бавно следните няколко реда. Благославям те, козет. Ще ти обясня. Мъжът ти беше прав, като ми даде да разбера, че трябва да си отида. Макар че той се лъжеше в догадките си, все пак беше прав. Той е прекрасен човек. Обичай го винаги след смъртта ми. Господин Полмерси, обичайте винаги любимото ми дете. Козет, тук ще намерят това писмо. Ето какво искам да ти кажа. Ще узнаеш тези цифри, ако имам сили да си ги припомня, чуй ме добре, тези пари са твои. Ето цялата истина, белият хъд се внася от Норвегия, черният хът се внася от Англия, а черното стъкло от Германия. А хатът е по-лек, по-ценен, по-скъп. И във Франция могат да се правят същите имитации, както в Германия. Трябва само малка наковалня, широка два квадратни дюйма. И спиртна лампа, за да се размекне восъкът. Восъкът някога се правеше от смола и сажди и струваше 4 франка една ливра. Аз измислих да го правя от дървесна смола и терпентин. Така той струва само 30 цел и е по-добро Обиците се правят от виоретово стъкло, което се залетва с този восък на малка черна железна рамка. Стъклото трябва да бъде виоретово, когато бижуто е желязно, а черно, когато бижуто е златно. Испания ги търси много. Самахатът е много на мода. Той прекъсна писането, перото се изплъзна от пръстите му, от измъчената му грът се надигна отчаяно ридание, което го задави. Нещастникът скри глава в ръцете си и се замисли. О, възкликна той дълбоко в себе си, печални стонове, които Бог единствен чува, свършено е. Никога вече няма да я видя. Една усмивка мина през живота ми. Ще вляза в нощта, без да я зърна поне за миг. О, за минутка само. Едно единствено мигновение, да чуя гласи кратко, да докосна роклята и кратко, да погледна моя ангел и после да умра. Смъртта е нищо, страшното е, че ще умра, без да я видя. Тя би ми се усмихнала, би ми продумала нещо. Кому би увредило това? Но не, край, никога вече. Ето ме съвсем сам. Господи! Господи! Никога вече няма да я видя, в този миг на вратата му се почука. Четвърти. Бутилка чернило, която служи само за избелване. Същия ден или по-право казано същата вечер, Тъкмо му когато Мариус стана от масата и се оттегли в кабинета си, за да проучи едно дело, Баск му връчи едно писмо и му каза. Лицето, което написа писмото, чака в антрето. Козет се разхождаше в градината, хванала дядото под ръка. Писмото, подобно на човек, може да има отблъскващ вид. Груба хартия, простъшки плик, някои послания са противни още от поглед. Писмото, донесено от Баск, имаше точно такъв вид. Мариус го взе. То миришеше на чучун. Нищо не се живява така лесно спомените, както някоя миризма. Мариус разпозна този чучун. Той погледна адреса, до господин барон померси. В дома му, познатата миризма му помогна да познае и почерка. Изненадата понякога предизвиква проблясъци. Подобен проблясък озари паметта на Мариус. Обонянието, този странен помощник на паметта, събуди цял забравен свят в него. Та това беше същата хартия, същият начин на сгъване, белезникавото мастило, същият почерк. И главно, същият тютюн, бърлогата жондред оживя пред очите му. Каква странна прищявка на съдбата? Тази от двете така дълго търсени следи, за която съвсем доскоро беше полагал толкова усилия и смяташе загубена за винаги, сама идваше при него. Той жадно разпечата писмото и прочете следното. Господин Барон, ако всевишният ме бе дарил с таланти, можех да бъда Барон Тенар, член на института, Академията на науките, но не съм. Нося само същото име и бих бил щастлив, ако това сходство в имената ви предрасположи към мене. Благодеянието, което вие бихте ми сторили, ще бъде взаимно. Зная тайна, която засяга известен индивид. Този индивид е във връзка с вас. Държа тази тайна на ваше разположение, защото желая да имам честа да ви бъда полезен. Ще ви дам много просто средство, за да изгоните от почтеното си семейство това лице, което се е вмъкнало незаконно в него, понеже госпожа Баронесата е от високо потекло. Светилището на добродетелта не може повече да съжителствува с престъплението, без да се изложи нападение. Чакам в антрето разпорежданията ви, господин Барон. С почитание. Писмото беше подписано, Тенар. Подписът не беше измислен. Само леко съкратен. Впрочем, раздутият стил и правописът окончателно издадоха автора. Източникът беше безспорно установен. Нямаше място за никакво съмнение. Мариус се развълнува дълбоко. След първоначалната изненада го обзе буйна радост. Ако можеше сега да намери и другия човек, когато търсеше Спасителя си, от него нямаше да има пощастлив човек. Той отвори едно чекмедже на писелищната си маса, извади няколко банкноти. Пъхна ги в джоба си, затвори чек-меджето и позвани. Баск открехна вратата. Въведете лицето, нареди Мариус. Баск доложи за него. Господин тенар, влезе един мъж. Нова изненада за Мариус. Влезлият мъж му бе съвършено непознат. Този човек, между другото доста стар, имаше обромен нос, брадата му бе скрита във връзката, Правите му коси бяха пригладени на челото до веждите като перука на английски кочиеш от висшето общество. Той носеше зелени очила с двойна рамка от зелена тафта. Косите му бяха посивели. Облечен беше в черно от глава до пети, износени, но спретнати дрехи. Веришка с дрънкулки висеше от джобчето на жилетката му, вътре в която вероятно имаше часовник. Той държеше в ръка стара шапка. Вървеше приведен и се кланяше толкова ниско, че прелитият му гръбнак изглеждаше съвсем изгърбен. На пръв поглед биеше на очи, че сюртукът на тази особа... Премного широк за него, макар и грижливо закопчан, като че не беше шит за него. Тук се налага едно кратко отклонение. По това време в стар мрачен дом на улица Ботреи, близо до арсенала, живееше изобретателен еврейн, чиято професия бе да превръща негодниците в почтени люди. Не за прекалено дълъг срок, защото това би било неудобно за негодяйте. Преобразяването се извършваше пред учители, за ден-два, срещу 30 съл на ден, посредством костюм, съответствуващ, доколкото е възможно, на общоприетата представа за благоприличие. Този наемодател на одежди се казваше менителя. Парижките мошеници го бяха кръстили така и той беше известен само под това име. Гардеробната му беше доста пълна. Дрипите, с които труфеше клиентите си, можеха да се окачествят като задоволителни. Беше ги разпределил по професии и обществени категории. На всеки гвоздей в дюкенчето му висеше изтъркано и измачкано някое обществено съсловие. Тук дрехи на съдия, там расу на кюре, до него банкерски сюртук, фъгала мундир на военен в оставка, по-нататък костюм на писател или държавник. Това същество беше гардеробиер на безконечната драма, чието герои са парижките апаши. Бърлугата му представляваше колисите, и зад които излизаше кражбата и се прибираше из мамата. В неговата гардеробна довтасваше някой дрипав негодник, остаряше 30 цел и си избираше според ролята, която искаше да играе този ден, дрехата, която му подхождаше. Излизайки оттам, той вече изглеждаше като порядъчен човек. На следния ден връщаше добросъвестно дрипелите. Менителя оказваше пълно доверие на мошениците и до сега никога не го бяха обирали. Тези дрехи имаха само едно неудобство не винаги ставаха. Понеже не бяха скроени по мярката на клиентите, те бяха то много прилепнали за едни, то много широки за други и не бяха никому съвсем по мярка. Всеки крадец, който се отклоняваше от средния човешки ръст, било по-нисък, било по-висок, не се чувствуваше много добре в костюмите на менителя. Не трябваше също да бъде нито много пълен, нито много слаб. Менителят беше предвидил дрехи само за среден ръст. Той беше взял мярка на първия вил се дриплю, нито много дебел. Нито много слаб, нито много висок, нито много нисък. Затова понякога дрехите мъчно се нагаждаха и клиентите на менителя се справиха, както могат. Толкова по за изключенията. Костюмът на държавник, например, черен от главата до петите и следователно напълно порядъчен, би бил премного широк запит и съвсем тесен за костелци Този костюм на държавник беше обозначен последния начин в каталога на менителя. Преписваме дословно, сюртук от черно, супно, черен вълнен панталон, копринена жилетка, ботуши и бельо. В полето бе написано, биш посланик, следвано от забележка, която също преписваме дословно, в отделна кутия съответно фризирана перука, зелени очила, дрънкулки за часовник и две малки тръбички от пера, дълги един дюим и завити в памук, всичко това спадаше към държавника, биш посланик. Целият костюм беше крайно извинял, за да не кажем на края на дните си. Шевовете се белееха, нещо като бутония разеше на единия лакът, освен това точно на гърдите липсваше едно копче от сюртука. Но това е дреболия. Понеже реката на държавника е винаги пъхната в сюртука му, до сърцето, нейната задача бе да скрива липсващото копче. Ако Мариус познаваше тайната търговска мрежа на Париж, той тутък си щеше да различи на гърба на посетителя, въведен от Баск, дрехата на държавник, заета от вехтошарското дюкянче на Разочарован, че вижда съвсем друг човек вместо очаквания, Мариус едва не изпита неприязан към новодошлия. Той го разгледа от глава до пети, докато особата му се покланяше прекомерно дълбоко, и го попита рязко. Какво обичате? Човекът отвърна с любезна гримаса за която би могла да даде представа само ласкавата усмивка на крокодил. Струва ми се просто невероятно да не съм имал до сега честа да срещна господин барона в обществото. Може би сме се виждали преди няколко години у принцеса Баграсион и в салоните на негово благородие виконт Дамбре, френски пер. В мошеническите среди се счита винаги за успешен ход да си дадеш вид, че познаваш някого, когато не познаваш. Мариус се вслушваше внимателно в вговора на човека, дебнеше произношението и мимиката му. Но разочарованието му непрекъснато нарастваше. Произношението на госта беше носово. Съвсем различно от острия и студен глас, който очакваше да чуе. Младежът съвсем се обърка. Той каза: Не познавам нито госпожа Беграсион, нито господин Дамбре. Никога през живота си не съм стъпвал нито у единия, нито у другия. Отговорът му прозвуча начумерено, но особата въпреки това продължи със същия любезен тон. Тогава сигурно съм ви срещал ушато Познавам много добре шатобриян. Той е страшно мил, понякога ми казваше. Драги тенар, няма ли да пиенем по една чашка? Мариус смръщваше все по-строго чело. Никога не съм имал честа да бъда поканен, но господин Шатобриян. Да говорим по-делово. Какво обичате? Щом гласът на Мариус стана по-суров, особата се закланя още по-низко. Господин барон, благоволете да ме изслушате. В Америка, недалеч от Панама, има селце, наречено Жоя. То се състои от една единствена къща. Голяма квадратна триетажна къща, изградена от кирпичи. Всяка нейна страна е дълга 500 стъпки, всеки етаж е построен понаватра от другия 12 стъпки, така че три широки тераси обграждат къщата. Средата има вътрешен двор, където се съхраняват хранителните и бойни припаси. Вместо прозорци – бойници, вместо врата – стълби, подвижни стълби, водещи към първата тераса, оттам към втората – от втората към третата. Подвижни стълби, за да се слиза във вътрешния двор. Вместо врати на стаите, отвори на таваните. Вместо стълбище, подвижни стълби. Вечер капаците на отворите се затварят, стълбите се сварят, на бойниците штръкват дулата на шишенетата и карабините. Никаква възможност да се проникне вътре. Денем, къща, нощем, крепост. 800 -ти жители. Ето какво представлява това селище. Защо са всички тия предпазни мерки? Защото мястото е опасно. Пълно е с човекояци. Защо тогава хората се заселват там? Защото това е дивен край. Пълене с злато. Какво целите с цялата тази реч? Прекъсна Мариус, чието разочарование се превърна в нетърпение. Следното, господин барон. Аз съм уморен бивш дипломат. Старата цивилизация ми е дошла до буша. Искам да се позанимавам с диваци. И после, господин барон, себелюбието управлява света, безимотните селени, които работят на надница, се обръщат и гледат след отминаващия дирижанс, а стопаните, които работят на собствената си нива, не го и поглеждат дори. Кучето на бедняка ла е подир богаташа, а богаташкото куче ла е подир бедняка. Всеки за себе си. Интересът, това е целта на хората. Златото, това е магнитът. После? Изкажете се. Бих желал да се установя в жоя. Ние сме трима души с жена ми и дъщеря ми. Дъщеря ми е доста хубава. Пътуването е дълго и скъпо. Ще ми трябват малко пари. Какво ми влиза в работата всичко това? Попита Мариус. Непознатият изопнаш е извън връзката си като решоят и отвърна с двойно помила мила усмивка. Нима господин баронът не прочете писмото ми? Предположението му беше, кажи речи, вярно. Истината е, че съдържанието на посланието беше обягнало на Мариус. Той беше обърнал повече внимание на почерка, а не написаното. Едва си го опомняше, преди малко осени нов проблясък. Той бе забелязал една подробност, непознатият беше споменал, жена ми и дъщеря ми. Той впив него изпитателния си поглед. Съдебен следовател дори едва ли би погледнал повнимателно. Той почти дебнеше госта си. Отговори му съвсем лаконично. Говорете по-ясно. Непознатият пъхна пръста в двете джобчета на жилетката си, вдигна глава, без обаче да изправи гръб, впил на свой ред в Мариус зеления поглед на очилата си. Така да бъде, господин Барон, ще бъде ясен. Разполагам с тайна, която мога да ви продам. Тайна ли? Тайна. Която се отнася до мене. До известна степен. И каква е тази тайна? Мариус продължаваше да се взира все по в човека, докато го слушаше. Началото ще бъде безплатно. Сам ще видите дали ще ви заинтересува. Говорете, господин барон, вие имате в дома си крадец и убиец. Мариус изтръпна. В дома ми ли? Нищо подобно, отвърна той. Непознатият истри невъзмутимо шапка слакате си и продължи. Крадец и убиец. Отбележете, господин барон, че аз нямам предвид стари, отдавнашни, Забравени престъпления, заричени пред закона поради давност и пред Бога поради разкаяние. Говоря за неотдавнашни престъпления, съвсем пресни, които още не са известни на полицията в настоящия час. Този човек се е добрал до вашето доверие, кажи речи, до вашето семейство, под фалшиво име. Аз ще ви кажа истинското му име. И при това ще ви то кажа Даром. Слушам ви. Той се казва Жан Валжан. Известно ми е. Ще ви кажа, пак Даром, кой е той? Кажете. Бивш каторжник. И това ми е известно. След като имах честа да ви го, съобщя. Не. Знаех го от порано. Леденият тон на Мариус, два пъти повтореното, известно ми е, неприязнените му лаконични отговори предизвикаха глув гняв у непознатия. Той метна скришум яростен поглед на Мариус, но тутък си смекчи изражението си. Колкото и носен да беше обаче този поглед, той не се изплъзна от Мариус. Ако някой ви стрел не сочи така страшно, мъчно бихте забравили. Злобните пламъчета изхождат само от мерски души. Те пламват в зениците, тези отдушници на мисълта. Очилата не са в състояние да ги скрият. Опитайте се да поставите стъкло на преизподнята. Непознатият поде усмихнат. Не мога да си позволя да ви опровергая, господин барон. Във всеки случай сам виждате, че съм добре осведомен. Другото обаче, което съм в състояние да ви съобщя, е известно само на мене. То се отнася до богатството на госпожа баронесата. Това е особено важна тайна. Тя вече е за продан. Предлагам я най-напред на вас. И при това е ефтино. 20 000 франка. Известна ми е и тази тайна, както ми бяха известни и другите, отвърна Мариус. Особата почувства нужда да намали малко цената. Господин Барон, дайте 10 000 франка и ще проговоря. Повтарям ви, че не сте в състояние да ми кажете нищо ново. Зная това, което желаете да ми доверите. В очите на непознатия на ново припламно огънче. Той възкликна. Все пак аз трябва да вечерям днес. Повтарям ви, тайната е изключително важна. Господин Барон, ще ви я кажа. Ето, почвам дори, дайте ми 20 франка. Мариус го погледна втренчено. Известна ми е изключително важната ви тайна. Освен това, както ми беше известно името на Жан Вължан, така ми е добре известно и вашето име. Моето име ли? Да. Това, разбира се, не е загадка, господин барон. Нали имах чест да ви го напиша и да ви го кажа устно тенар? Дие. Какво? Тенардие? Какво? Какво? При опасност бодливото свинче се наежва, бръмбарът се преструва на мъртъв, старата гвардия се строява в каре, а този човек избухна в смях. После той почисти с пръст една прашинка от ръкава на сюртука си. Марио споде, вие сте също така работникът Джон Дред, артистът Фабанто, поетът Джанфло, изпанецът Дон Алварес и Леда Бализер. Леда коя? И сте имали хан Фемо Хан ли? Никога. Аз пък ви повтарям, че сте нардие. Отричам. И че сте жалък просяк. На, дръжте. И като извади една банкнота от джоба си. Мариус е запратив лицето му. Благодаря. Извинете. Петстотин франка. Господин барон, извън себе си от изненада, мъжът се заклания повторно и заразглежда банкнотата. Петстотин франка, поде той смаян и заек на полугласно, кръгличка сума. После внезапно заяви, така да е. Да не се притеснявам поне тогава повече. Издяволска сръчност, отмятайки косите си назад, свалейки очилата си, емахейки носа си и двете перца, за които преди малко споменахме, и то не за пръв път в тази книга, той смъкна лицето си, както се снема шапка. Очите му пламнаха, неравното му, на места хлътнало, на места изпъкнало чело, покрито с отвратителни бръчки в горната част, се разкри, носът му пак стана заострен като човка, пак се появи седи репият. Хитър профил на хищник. Господин баронът знае всичко, заяви той с ясен глас, от който изчезна всяка следа от носова оценка, аз действително съм Тенардие. И той изправи прегърбеното си тяло. Тенардие, защото, разбира се, това беше той, бе невероятно изненадан. Щеше дори да се смути, ако изобщо беше способен да се смущава. Той беше дошъл с намерение да предизвика удивление, а сам трябваше да се удивлява. Това унизително положение обаче му бе донесло 500 франка, така че той в края на краищата нямаше нищо против. Но независимо от това беше загубил почва под краката си. Той виждаше за първи път този барон Пон Мерси, а въпреки дегизировката му барон Померси го позна и при това се оказа, че го познава твърде добре. Този барон Пон Мерси беше в течение не само на работите на Тенардие, но като че ли знаеше всичко и за Жан Вължан. Що за човек беше този младеж, голобрадохлап е едва ли не, така редено суров и същевременно така щедър, който знаеше имената на хората, и то не едно, а всичките им имена, който отваряше великодушно кесията си за тях който изобличаваше мошениците като съдия и им плащаше като жертва. Читателят си спомня, че макар и негов съсед, Тенардие никога не беше виждал Мариус, което често се случва в Париж. Той беше чул на времето дъщерите си да говорят за някакъв много беден младеж на име Мариус, който живеел в същата къща. Беше му писал, без да го познава, писмото, за което знаем вече. Но не можеше в никакъв случай да свържа онзи Мариус с барон Пон Мерси. Колкото до името полмерси, Читателят не е забравил, че на бойното поле при Ватерло той беше чул само последните срички, мерси, към които винаги бе изпитвал законното презрение, дължимо на голата благодарност. Между другото чрез дъщеря си Азелма, която беше насочил последите на младоженците на 16 февруари. И посредством личните си разследвания той беше успял да научи много неща и да се добере от скривалището си по много таинствени нишки. Благодарение на ловкостта си беше открил или по-скоро благодарение на логичните си изводи се бе догадил кой можеше да бъде човекът, когато бе срещнал веднъж в големия канал. Разпознал човека, той без особен труд се беше добрал до името му. Знаеше, че бароне Сапон Мерси е козет. Но по отношение на нея възнамеряваше да бъде въздържан. Коя беше козет? Той всъщност сам не знаеше съвсем точно. Подозираше, че е незаконородена. Историята на Фантин винаги му се бе струвала съмнителна, но какъв смисъл имаше да говори по този въпрос, за да накара да заплатят мълчанието му? Той можеше или си въобразяваше, че може да продаде поценна тайна. А освен това напълно вероятно беше, съдейки по всички признаци, че ако се исправеше без каквито и да било доказателства и кажеше на барон померси. вашата жена е незаконородена, най-много можеше да си навлече някой ритник в слабините. Дълбоко в себе си Тенардие беше убеден, че разговорът му с Мариус още не е започнал. Той бе принуден да отстъпи, да видоизмени стратегията си, да изостави първите си позиции, да промени фронта. Но нищо съществено не беше още проиграно, а освен това имаше в джоба си 500 франка. При това той можеше да съобщи нещо действително важно, за това се чувствуваше силен дори срещу този барон по Мерси, който беше толкова добре осведомен и въоръжен. За хора от породата на Тенардие всеки разговор е двубой. Какво щеше да бъде положението му в сватката, която го очакваше? Той не знаеше с кого говореше, но знаеше за какво говори. Бързо направи преглед на вътрешните си сили и след като заяви, аз съм Тенардие, зачака. Мариус стоеше замислен. Той най-сетне се беше добрал до Тенардие. Този човек, когато толкова бе желал да намери, стоеше пред него. Той ще най-сетне да изпълни с чест за ръката на полковника. Чувствуваше се унижен, че героичният му баща е бил задължен на този разбойник, че той все още не бе изплатил полицата, изтеглена от гроба на негово име. Струваше му се, че при чувство, което изпитваше към Тенардие, би трябвало по-скоро да му отмъсти, че полковникът е бил спасен от мошени като него. Но независимо от всичко, той беше доволен. Щеше най-сетне да освободи сянката на полковника от този недостоен кредитор. Струваше му се, че ще освободи от затвора за длъжници бащината си памет. Покрай това задължение възникваше и второ, да изясни, ако е възможно, източника на богатството на козет. Удобният случай като че беше на лице. Тенардия знаеше, може би нещо. Полезно щеше да бъде, може би да се разруви душата му. Мариус започна с това. Тенардие скри, кръгличката сума, в джоба на жилетката си и загледа Мариус приветливо и едва ли не нежно. Мариус прекъсна мълчанието. Аз казах името ви. Тенардие. А сега да ви съобщя ли и знаменитата тайна, която искате да ми откриете. И аз съм събрал някои сведения. Ще видите, че знам малко повечко от вас. Жан Валжан, както отбелязахте, наистина е убиец и крадец. Крадец, защото е обрал богатия индустриалец, когато разорил, господин Мадлен. Убиец, защото уби полицейския инспектор Жавер. Нищо не разбирам, господин барон, измънкът нардие. Ще ви накарам да разберете. Слушайте. Към 1822 година в един околийски център на областта Падюкале имало някакъв човек, който след известни разправи с полицията взел името Мадлен. Поправил се и се реабилитирал. Този човек станал в истинския смисъл на думата праведник. С някаква индустрия, фабрика за черни стъкларии, мисля, той обогатил целия град. Колкото до личното си състояние, той го натрупал случайно, без това да бъде основната му цел. Бил баща-хранител за бедните. Основал болници, отворил училища, посещавал болните, давал за страна девойките, поддържал вдовиците, осиновявал сираците. Бил един вид настойник на целия край. Отказал почетния кръст, назначили го за кмет. Един освободен каторжник знаял за някогашната присъда срещу този човек, издал го и се действувал за арестуването му, възползувал се от това, за да дойде в Париж и да накара банкера Лафит да му брои. Научих това от самия касиер на банката, чрез лъжлив подпис над половин милион франка, които принадлежали на господин Мадлен. Този каторжник, който е обрал господин Мадлен, е Жан Волжан. Колкото до другото му престъпление вие също така не можете да ми кажете нищо ново. Жан Вължан уби полицая Жавер. Уби го с пистолет. И лично аз присъствувах, когато той извърши това. Тенарди е хвърли на Мариус тържествуващия поглед на победения, който пак държи в ръцете си победата и който само за един миг е извоювал отново целия загубен терен. Но на лицето му тутакси се появи предишната раболепна усмивка. Нискостоящият е принуден да угодничи дори когато тържествува. Тенардия се задоволи да каже, господин барон, на погрешен път сте. Той подчерта думите си с много значително разклащане на дрънколките си. Как? Нима можете да успорите това? Извика Мариус. Та това са факти. Това са измислици. Доверието, което господин баронът ми оказа, ме задължава да му каже истината. Преди всичко истина и справедливост. Не обичам да обвиняват несправедливо хората. Господин барон, жан Валжан съвсем не е обрал господин Мадлен и съвсем не е убил жавер. Това е вече прекалено. Как така? Поради две причини. Кои? Говорете. Ето първата. Той не е обрал господин Мадлен, понеже самият той, жан Валжан, е господин Мадлен. Какви ти дрънкате? Ето ви и втората. Той не е убил жавер, понеже самият жавер е убил жавер. Какво искате да кажете? Че жавер се е самоубил. Докажете. Докажете. Викна Мариус извън себе си. Тенарди е заговори, произнасяйки отчетливо и натъртено от думите си, като че декламираше древен александрийски стих. Полицаят Джавер е бил намерен удавен под един кораб при Понтошанш. Как ще ми докажете? Тенарди е извади от страничния си джоб широк си вплик, който като че ли съдържаше различно големи сганати листове? Аз и нося винаги доказателствата, каза невъзмутимо той. После добави: Във ваш интерес,. Господин Барон, аз се опитах да проуча основно нашия Жан Вължан. Казвам ви, че Жан Вължан има длен са един и същ човек и че Жавер не е имал друг убиец освен Жавер. А щом ви го казвам, то значи, че имам доказателства. Неръкописни доказателства, те не са сигурни, лесно може да се подправи почеркът, а печатни документи. Докато говореше, Тенарди е измъкна от плика два вестника, пожълтели и извехтели, напоени с миризма на тютюн. Единият от тия вестници беше изпокъсан по ръбовете и се беше разпаднал на квадратни парчета. Той изглеждаше по-старо от другия. Два факта, две доказателства, заяви Тенардие. И подаде на Мариус разгънатите вестници. Читателят си спомня тези два вестника. Единият, по-старият, беше Драноблан, от 25 юри 1823 година, чийто текст се намира на страниците на първия том на настоящата книга. Той установяваше, че господин Мадлен и Жан Валжан са едно и също лице. Вторият, емонитор от 15 юни 1832 г. съобщаваше за самоубийството на Жавер. В съобщението се добаряше, че от докладната бележка на Жавер до префекта се виждало, че той бил пленен от защитниците на барикадата на улица Шанвьори и че дължал живота си на някакъв въстаник, който, с насочен в него пистолет, вместо да пръсне черепа му, стрелял във въздуха. Мариус прочете съобщенията. Всичко беше очевидно. Точни дати, неоспорими доказателства, вестниците явно не бяха отпечатани само за да потвърдят думите на Тенардие. Емунитьор поместваше официално съобщение на полицейската префектура. Мариус не можеше да се съмнява. Сведенията на Касиера бяха неверни и той се беше заблудил. Жан Вължан израсна внезапно и изплува из облака. Мариус неволно възкликна радостно. Но в такъв случай този клетник е възхитителен. Цялото това състояние било действително негово. Та той е бил господин Мадлен, провидението на цяла местност. Той е Жан Валжан, спасителят на Жавер. Той е герой, светец, нито е светец, нито е герой. Заявите на Ардие. Той е крадец и убиец. И той добави стон на човек, който започва да чувствува превъзходството си, поспокойно. Думите, крадец, убиец, които Мариус смяташе вече за безвъзвратно отхвърлени, пак се върнаха и го заляха като чеследен душ. Пак ли? Възкликна той. Пак, отвърна Тенардие. Жан Балжан не е обрал господин Мадлен, но все пак е крадец. Той не е убил Жавер, но все пак е убиец. Да не би да говорите за тази жалка кражба от преди 40 години, изкупена от цял живот разкаяние, себеотрицание и добродетел за които свидетелствуват дори вашите вестници. Попита Мариус. Казах убийство и кражба, господин барон, и пак ви повтарям, че говоря за нови престъпления. Това, което ще ви разкрия, не е известно абсолютно никому. То е съвсем прясна работа. Може би в него ще намерите източника на така ловко предложената за от Жан вължан на госпожа баронесата. Казвам ловко, защото не е много зле намислено да се промъкнеш чрез подобно дарение в един почтен дом. Да споделяш охолството му, като същевременно потуриш престъплението си. Да се ползуваш от благата на кражбата си. Да скриеш името си и да си създадеш семейство. Бих могъл да ви прекъсна, но да се, забеляза Мариус. Господин барон, ще ви кажа всичко, като оставям въпроса за възнаграждението на вашата щедрост. Тази тайна струва чисто злато. Ще ми кажете, защо не си се обърнал към самия Жан Вължан, много просто. Зная, че той се е отказал от състоянието си във ваша полза и намирам, че комбинацията е много умела. И понеже той няма нито брош, ще ни покаже празните си ръце, а аз имам нужда от малко пари, за да отида в жоя. Затова предпочитам да се обърна към вас, който имате всичко, отколкото към него, който няма нищо. Уморен съм малко, разрешете ми да седна. Мариус седна и му направи знак да седне и той. Тенардия се настани на един тапициран стол, прибра двата вестника, пъхна ги отново в плика и промърмори, почуквайки с нокът драпу Блам. С голям зор го докопах. След това, преметнал крак връз крак, той се облегна назад, поза, свойствена на човек, обеден в правотата си, и важно навлезе в същината на разказа си, наблягайки на всяка дума. Господин Барон, на 6 юни 1832 година, приблизително преди една година, в деня на метежа, Някакъв човек се намираше в главния канал на Парижката Клоака, на мястото, където водостокът се излива в сена, между моста на инвалидите и Йенския мост. Мариус внезапно доближи стола си до стола на Тенардие. Мошеникът забеляза това движение и продължи още по-бавно, като оратор, който е завладял слушателя и чувствува трепетното му внимание при всяка своя дума. Принуден да се крие по съображения, които нямат нищо общо с политиката. Този човек беше превърнал клоаката в свой дом и се беше снабдил с ключ от нея. Повтарям, че това се случи на 6 юни. Трябва да беше към 8 часа вечерта. Мъжът долови шум в клоаката. Силно изненадан, той се спотеи и зачака. Чу шум от стъпки. Някой вървеше в мрака и се приближаваше към него. Невероятно събитие. В клоаката имаше и друг човек освен него. Изходната решетка не беше далеч. Бледата светлина, която се сцеждаше през нея, му даде възможност да различи при и да види, че той носеше нещо на гърба си. Крачеше приведен под тежеста. Мъжът, който се приближаваше така приведен, беше бивш каторжник, а товарът, който влачеше на плещите си, беше труп. Мъчно би могло да бъдеш уловен по-неупровержимо на местопрестъплението при убийство. Колкото до кражбата, тя от само себе си се разбира. Кой ще убие някого тук така. Катожникът се канеше да хвърли трупа в реката. Трябва да се отбележи едно обстоятелство, преди да стигне до изходната решетка. Катожникът, който явно идваше отдалеч. Непременно трябва да се бе натъкнал на едно ужасно пропадане, където прекрасно е могъл да захвърли трупа. Но още на следния ден каналджиите, поправяйки изданеното място, щяха да намерят убития, а това не влизаше в сметките на убиеца. Той бе предпочел да прегази ямата заедно с товара си и сигурно е положил неимоверни усилия като при това се е изложил съвсем очевидно на смъртна опасност. Не проумявам как е успял да се измъкне жив оттам. Мариус доближи още малко стола си. Тенардия се възползва от това, за да си поеме дъх. Той поде, господин барон, клоаката не е мърсово поле. Ако в нея попаднат двама души, те неизбежно се срещат. Там човек е лишен от всичко, даже и от място. Това точно се случи. Отдавнашният обитател и случайният минувач бяха принудени да се здрависат, и двамата са съжаление. Минувачът каза на обитателя, виждаш какво нося на гърба си, трябва да изляза, ти имаш ключ, отвори ми. жникът беше мъж с чудовищна сила. Не можеше да му се откаже. Все пак притежателят на ключа му противопостави известни оговорки, колкото да спечели време. Той разгледа мъртвеца, но не можа да види нищо друго, освен че беше млад. Добре облечен, явно богат, цял обезобразен от кръвта. Докато разговаряше, той успя да раздере и откъсне, без убийецът да забележи, парче от сюртука на убития. Веществено доказателство, нали разбирате? Средство да се добере до следите на престъплението и да го докаже. Той пъхна вещественото доказателство в джоба си. После отвори решетката, пусна мъжа с неудобното му бреме на гърба, затвори решетката и се отдалечи, Понеже не искаше да бъде замесен в това происшествие и, главно, понеже не желаеше да бъде свидетел как убиецът ще хвърли убития в сена. Нали разбирате сега? Този, който носеше трупа, беше Жан Валжан, а притежателят на ключа ви говори в този миг и парчето от сюртука. Тенардия довърши изречението си, като измъкна от джоба и повдигна до очите си къс раздрано черно сукно, цялото в тъмни петна, което той държеше с два пръста. Марио се изправи блед, задъхан. Перил очи в черното супно, без да каже ни дума, без да откъсва поглед от парчето плат, той отстъпи няколко крачки, протегнал назад дясната си ръка, и заопипва стената зад себе си, за да намери ключа, който стърчеше извън бравата на стенния лап до камината. Той улови ключа, отвори долапа, бръкна в него, без да се обръща и без да сваля разширените си зеници от парцела, който бе разперил перил Тенардие. Междувременно Тенардие продължаваше да бъбри. Господин барон, имам твърде уважителни основания да смятам, че убитият младеж е притежател на огромна сума и Жан Вължан му беше устроил клопка. Младежът бях аз, а ето ви и Сюртука. Викна Мариус и хвърли върху паркета една дреха, покрита с петна от засъхнала кръв. После той изтръгна парчето плат от ръцете на Тенардие, приклекна над Сюртука и сложи откъснатото парче на мястото му. То прилегна съвършено и допълни дрехата. Тенардие се в камени. Той си помисли, провалих се. Марио се изправи цял тръпнещ, сияещ въпреки отчаянието си. Той бръкна в джоба си, приближи се в бесен до тенардие, навирайки едва ли не в лицето му шепата си, пълна с банкноти по 500 и по 1000 франка. Вие сте подлец. Вие сте лъжец, клеветник и престъпник. Дойдохте, за да очерните този човек, а всъщност го оправдахте. Искахте да го погубите, а го възвеличихте. Вие сте крадец. Вие сте убиец. Аз лично ви видях, Тенардие Жондрет, във вашата бърлога на Булевар Топитал. Зная предостатъчно неща за вас, за да ви пратя в каторгата и дори още по-далеч, стига само да пожелая. Дръжте, ето ви хиляда франка, мръсен мушенико. И той запрати към Тенардие хиляда франка. Ах, Жундрет Тенардие, жалки не храни майко. Нека това ви послужи за урок, мизерни продавачо на тайни. Вехтушар на мистерии, претърсвач на мрака, злощастен клетнико. Вземете тия 500 франка и се махайте от тук. Ватерло ви покровителствува. Ватерло. Измърмори недоумяващ Тенардие, като побърза да прибере в джоба си 500 те франка ведно с банкнотата от 1000 франка. Да, убиецо. Там вие сте спасили живота на един полковник. Не, на генерал. Каза Тенардие, вдигайки отново глава. Никакъв генерал, а полковник. Поправи го ожесточен Мариус. Аз не бих ви дал и пукнат грош за който и да било генерал. Аз сте дошли тук да вършите мързости. Повтарям ви, че сте автор на какви ли непрестъпления. Махайте се. Изпарявайте се. Бъдете щастлив, това е едничкото ми пожелание. Ах, чудовище. Ето ви още 3000 франка. Вземете ги. Заминете още утре за Америка с дъщеря си. Жена ви е мъртва, отвратителен лъжецо. Аз ще следя дали ще заминете, мошенико, и ще ви броя тогава 20 000 франка. Идете се бесете другаде. Господин барон, отвърна Тенардие, кланяйки се до земята, вечна признателност. И Тенардие се измъкна, проумяващ нищо, смаян и очарован от сладкото бреме на торбите с злато, което го смазваше, и от грамотелицата, която се разразяваше над главата му Федри Банкноти. Той беше действително поразен от гръм, но и безкрайно доволен. И съвсем нямаше да му бъде приятно, ако разполагаше с грамотвод срещу подобна грамотелица. Нека приключим още сега с тази особа. Два дни след случката, която предаваме тук, той замина благодарение на Мариус за Америка под фалшиво име ведно с дъщеря си Азелма, снабден с чек за 20 000 франка, който можеше да изтегли в Нью Йорк. Моралната нищета на Тенардие, този неуспял буржоа, беше неизлечима. Той и в Америка си остана същият, какъвто бе и в Европа. До каквото и да се опрезлодеят, той го опоручава и лесно превръща доброто в зло. С парите на Мариус Тенардие стана търговец на Роби. Щом Тенардие излезе от стаята, Мариус изтича в градината, където Козет още се разхождаше. Козет. Козет. Извика той. Ела, ела бързо. Тръгваме. Баск, извикайте Файтон. Ела, Козет. Ах, Боже мой. Той ми спасил живота. Да не губим нито минута. Вземишала си. Козет помисли, че Мариус е обезумял, но се подчини. Той не можеше да си поеме дъх, притискаше с ръка сърцето си, за да удържи ударите му. Разхождаше се надлъж и нашир с големи крачки и час по час прегръщаше Козет. Ах, Козет, аз съм укаяник. Повтаряше той, Мариус не беше на себе си. Той почваше да отгатва на изразимото мрачно величие на Жан Вължан. Пред него се възправяше невиждана добродетел, възвишена и блага, неимоверно скромна. Катужникът се преобразяваше в Христос. Мариус бе заслепен от това чудо. Той не знаеше какво точно вижда, но гледката беше величава. Само след миг Файтонът спря пред вратата им. Мариус помогна на козет да се качи и сам се метна в него. Кочиеш, извика той, улица Умарме номер 7. Ах, какво щастие! Извика Козет. Улица Умарме. Не смеех вече да ти заговоря. Ще отидем при господин Жан, при баща ти, Козет. Той сега е повече от когато и да било твой баща. Най-сет не отгатвам всичко, Козет. Ти бе ми казала, че изобщо не си получила писмото, което ти пратих по Гаврош. Той е попаднало навярно в неговите ръце. Козет, та той е дошъл на барикадата, за да ме спаси. И понеже за него е насъщна потреба да се проявява като ангел, мимоходом е спасил и други. Спасил е жавер. Той ме е измъкнал от гибел, за да ме даде на тебе. Изнесъл ме е на гръб през ужасната клоака. О, какъв чудовищен неблагодарник съм аз. Козет, след като години наред е бил провидение за тебе, той е станал провидение и за мене. Представи си, там имало някакво страшно пропадане, където всеки е могъл да се удави стократно, да затъне в тинята, козет. И той ме е пренесъл през него. Аз съм бил в несвяст. Не съм виждал нищо, не съм чувал нищо, нямах представа за това, което ми се бе случило. Сега ние ще го приберем, ще го вземем с нас и независимо от това дали иска, или не, той вече няма да се разделя с нас. Дано само е у дома си. Дано само го намерим целия си останал живот ще го тача. Да, така е било, разбираш ли, козет. Гавроше предал писмото немо. Всичко ми става ясно. Нали разбираш? Козет не разбираше абсолютно нищо. Имаш право, му каза тя. А междувременно файтонът се носеше напред. Ви, нощ, зад която просветва ден. При потропването на вратата Жан Вължан се извърна. Влезте, каза едва чуто той. Вратата се отвори. На прага застанаха Мариус и Козет. Козет се втурна в стаята. Мариус остана на прага, облегнат на рамката на вратата. Козет. Извика Жан Валжан и се изправи в креслото, разперил треперещи ръце, обезумял, мъртвешки блед, злокобен, с озарени от луда радост очи. Задавена от вълнение, Козет падна в прегръдките му. Татко. Извика тя. Дълбоко покъртен, Жан Валжан се запъна. Козет. Тя. Вие. Госпожо! Ти ли си? Божичко! Изтискайки я в прегръдките си, той възкликна: Ти ли си? Ти си тук. Нима ми прощаваш, свел ресници, за да задържи сълзите си, Мариус пристъпи напред и промълви с стиснати устни, за да не избухне фридания. Татко, и вие ли ми прощавате? Попита Жан Вължан. Мариус не можа да му каже нищо, а Жан Вължан добави. Благодаря ви! Козет махна шала и хвърли шапката си на леглото. Пречат ми, каза тя. И като седна на коленете на стареца, тя отметна спленително движение белите му коси и го целуна по челото. Жан Валжан не се противеше, загубил ума и дума от радостно вълнение. Козет, която смътно се досещаше за истината, го гледаше двойно по-нежно, като че ли искаше да изкупи вината на Мариус. Жан Валжан шепнеше, колко сме глупави ние, хората. Аз си въобразявах че никога вече няма да я видя. Представете си, господин Помърси, тъкмо когато влизахте, си казвах, край, ето рокличката и кратко, аз съм злочесник, никога вече няма да видя козет, казвах си го точно когато вие сте се качвали по стълбата. Какъв безумец съм бил. Виждате ли колко сме жалки, правим си сметките без добрия господ. А все благият казва, мислиш си, че ще те изоставят ли, глупчо? Нищо подобно. Съвсем няма да стане така. Хайде да видим, там има един клет старец, който има нужда от ангел, и ангелът идва. Тогава старецът вижда отново своята козет, своята маничка козет. Ах, колко бях нещастен! За миг той загуби способност да говори от вълнение, после поде. Наистина имах нужда да виждам маничко козет от време на време. Сърцето все пак трябва да гложди по някой кукъл. Но чувствувах, че съм излишен. Обеждавах се сам, нямат нужда от теб. Стой си на страна, нямаш право вечно да им досаждаш, благословени Боже, тя е пак при мене. Знаеш ли, козет, че мъжът ти е много хубав? Ах, каква красива везана якичка имаш. Шарките ми харесват много. Мъжът ти ли е избра? Но ще трябва да си купиш и кашмирени шалове. Господин Полмерси, позволете ми да и кратко говоря на ти. Няма да бъде задълго. А козет гума мреше на свой ред. Колко беше лошо от ваша страна да ни изоставите така? Къде бяхте изчезнал? Защо отсъствувахте така дълго? По-рано пътувахте най-много по 3-4 дни? Пращах ни корет, отговаряха винаги, няма го. Кога се върнахте? Защо не ни се обадихте? Знаете ли, че много сте се изменил? Ах, какъв лош татко! Той е бил борен, а ние не сме знаели. Мариус, пипни ръката му. Виж как ледене е, значи, сте при мене. Прощавате ли ми, господин поммерси. Повтори Жан Вължан. При тези думи, които Жан Вължан произнесе повторно, всичко, което се беше набрало в сърцето на Мариус, се изляна веднъж. Чуваш ли, козет? Избухна той. Той стига до там, че ми иска прошка. А знаеш ли какво е сторил за мене? Спасил е живота ми. И нещо повече дори. Дари ми тебе. А след като ме спаси и след като ми дари тебе, знаеш ли какво стори със себе си, козет? Пожертвува се. Ето какъв човек е той. И на мене, неблагодарника, на мене, безотговорния, на мене, безсърдечния, на мене, виновния, той казва. Благодаря, козет, дори цял живот да лежа в краката на този човек. Няма да му се изплатя. Барикадата, клоаката, пеща... Вонящия унящия водосток, той е минал през всичко това заради мене, заради тебе, Козет. Той ме е изнесъл на ръце, готов да приеме каква ли не смърт, за да отблъсне смърта от мене. Той притежава всички добродетели, най-голямата самоотвърженост, смелост, святост. Козет, този човек е ангел, тихо. Тихо. Прошепна Жан Вължан. Каква нужда има да се казват тия неща, но и вие сте един. Извика Мариус проникнат от почит гневен глас. «Защо не ни казахте всичко това? И вие сте малко виновен. Спасявате живота на хората и не им казвате нито дума. Правите нещо по-лошо дори. Под предлог, че разкривате истинския си лик, се клеветите. Това е ужасно. Казах истината, отвърна Жан Вължан. Не, възрази Мариус. Да кажеш истината, значи да я кажеш от край до край. А вие не то направихте. Вие сте били господин Мадлен. Защо да не обясните? Вие сте спасили Жавер, защо не го казахте? Аз ви дължат живота си, защо го премълчахте? Защото мислех като вас. Мислех, че имате право. Че трябва да си отида от живота ви. Ако знаехте историята с клоаката, щяхте да ме накарате да остана да живея с вас. За това трябваше да премълча. Ако бях говорил, щях всичко да разваля. Какво щяхте да разварите? Кому щяхте да пречите? Възкликна Мариус. Да не би да си въобразявате, че ще останете тук? Дошли сме дали вземем с нас. Ах, Господи, като си помисля, че само по една случайност узнах всичко. Вземаме ви с нас. Вие сте част от нас. Вие сте нейн и мой баща. Няма да останете нито ден повече в тази ужасна къща. Не си въобразявайте, че утре ще бъдете тук. Утре наистина няма да бъда тук, възрази Жан Вължан, но няма да бъда и у вас. Какво искате да кажете? Възкликна Мариус. Само това не, не позволяваме вече пътувания. Няма вече да се делите от нас. Вие сте наш. Няма да ви пуснем. Този път вече сме ви хванали сериозно, добави Козет. Колата чака долу. Отмъквам ви. Ако се наложи, ще употребя и сила. И като се засмия, тя понечи да вдигне стареца в обятията си. Вашата стая си стои вкъщи. Продължи тя. Ако знаете колко хубава е градината сега. Азалиите много я разкрасяват. Алеите са покрити с речен пясък, изпъстрен с дребни дюретови черупки. Ще опитате ягодите ми. Сама ги поливам. И вече никакво, госпожо, никакъв, господин Жан, живеем в република, всички си говорят на, ти, нали, Мариус. Коренно изменение на програмата. Да знаете, татко, каква скръп изживях. Една червеношика си беше свила гнездо в стената, а отвратителната котка я изяде. Бедничката ми червеношика, как си подаваше главичката из гнездото и ме поглеждаше. Очите си изплаках. Готова бях да убия котката. Но сега край на сълзите. Всички са весели и засмени. Ще дойдете с нас. Колко ще се радва дядо. Ще ви отделя една реха в градината, вие ще обработвате и ще видим дали ягодите ви ще станат такива хубави като моите. И аз ще правя каквото кажете, но и вие ще ми се покорявате напълно. Жан Валжа не слушаше, без да чува думите и кратко долавяше по-скоро тяхната музика, а не смисъла им. Една едра сълза, тъмен бисер на душата, Назряваше бавно в окото му. Той прошепна, щом тя е при мене, това е доказателство, че има бог. Татко. Прошепна Козет. Вярно е, че няма нищо по-хубаво от това да живеем заедно, добави той. Дърветата ви са пълни с птички. Ще се разхождам с Козет. Има ли нещо по-сладко от това, да живееш, да и кратко казваш добър ден, да и кратко се обаждаш от градината? Да я виждаш още от зори? Да обработваме всеки своята леха. Тя да ми дава да опитвам ягодите и кратко, аз да я карам да бере розите ми. Колко хубаво би било, само че, той спря и добави кротко, жалко. Сълзата не се отрони, тя се върна назад и Жан Вължан я смени с усмивка. Козет взе ръцете на стареца в своите. Господи! Възкликна тя. Ръцете ви още повече са истинали. Да не сте борен? Боли ли ви нещо? Мене ли? Каза Жан Вължан. Не, нищо ми няма. Само, че, той не се доизказа. Само, че какво? Свет малко ще умра. Козет и Мариус изтръпнаха. Ще умрете? Извика Мариус. Да, но това няма значение, каза Жан Вължан. Той си поедъх, усмихна се и поде. Ти ми разправяше нещо, козет, продължавай, говори ми още. Червеношийката ти умряла, така ли, разкажи, искам да чувам гласти. Мариус гледаше в каменено тужа стареца. Козе ти спиштя пронизително. Татко! Скъпи татко! Вие ще живеете. Искам да живеете, чувате ли? Жан Вължан вдигна към нея погледа си, изпълнен с обожание. Да, да. Не ми позволявай да умра. Кой знае? Може би ще ти се починя. Бях в предсмъртния си час, преди вие да дойдете. Вашето идване ме спря посред пътя, стори ми се, че се възраждам. Вие сте пъден със сили и живот. Възклик на Мариус. Нима си мислите, че токутъка се умира. Било ви е много мъчно, но занапред няма да тъгувате за нищо. Аз трябва да ви искам прошка, и при това на колене. Вие ще живеете, ще живеете дълго, с нас. Ще ви вземем със себе си. И двамата ние имаме една едничка мисъл за напред, вашето щастие. Виждате ли, каза му Козет, цяла в сълзи, и Мариус казва, че няма да умрете. Жан Вължан продължаваше да се усмихва. Дори и да ме вземете с себе си, господин Понмерси, нима това ще ме промени? Не, и Бог е на същото мнение, както ние двамата с вас. И той не се отмята. Полезно е да си отида. Смъртта урежда най-хубаво нещата. Бог знае по-добре от нас, какво трябва да стане. Вие двамата да бъдете щастливи. Господин Пон да се радва на козет, младостта да се любува на утрото, да наоколо вас, скъпи деца, вечно цъфтят люляци и пеят слава й, нека животът ви бъде слънчева морава, а душата ви, съкровищница на благодат. Колкото до мене, който не съм вече годен за нищо, по-добре да умра. Безспорно така е най-хубаво. Виждате ли, трябва да бъдем разумни, вече нищо не може да се направи, чувствувам, че това е краят. Преди един час загубих съзнание. А през нощта изпих всичката вода от стомната. Колко добър е мъжът ти, козет. Ти си пощастлива с него, отколкото с мене. На вратата се почука. Лекарят идваше повторно. Добър ден и с Богом, докторе, му каза Жан Валжан. Ето, милите ми деца, Марио се приближи до лекаря. Той му каза само една дума, докторе, но в тона му се съдържаше цял въпрос. Лекарят му отговори с много поглед. «Дори ако нещо не ни е много угодно», каза Жан Вължан, «това още не е основание да роптаем срещу Бога». Настъпи мълчание. Всички се чувствуваха потиснати. Жан Вължан се обърна към Козет. Той я загледа, като че искаше да отнесе спомена за нея във вечността. Колкото и дълбоко да беше затънал вече в смъртния мрак, той все още можеше да се прехласва, гледайки Козет. Отблясъкът на нейното нежно лице озаряваше бледото му чело. И гробът може да си е от радост. Лекарят провери пулса му. Ах, вие сте му били нужни. Прошепна той, гледайки Мариус и козет. После се наведе към ухото на Мариус и прошепна. Твърде късно, почти без да откъсва поглед от козет, Жан Валжан погледна спокойно Мариус и лекаря. От устата му се отрониха следните едва доловими думи. Не е страшно да умреш. Страшно е да не живееш. Изведнъж той стана. Понякога подобно възвръщане на силите е предвестник на предсмъртния час. Той пристъпи с твърди крачки към стената, отстрани Мариус и лекаря, които искаха да го подкрепят, откачи медното разпятие, което беше закачено там, седна отново съвсем свободно, като че беше напълно здрав. И каза високо, поставяйки разпятието на масата. Ето великия мъченик. После гърдите му хлътнаха, главата му се олюля, сякаш го обзе пред смъртен шемет, ръцете му, поставени върху коленете, се вкопчиха конвулсивно в плата на панталона му. Козет бе обгърнала раменете му. Тяхалцеше и се мъчеше на празно да му каже нещо. Задавените и кратко от сдържани ридания думи едва се отгатваха. Татко, не ни напущайте. Възможно ли е да ви намерим, за да ви загубим повторно? Агонията често лакатуши. Тя идва, отдалечава се, пристъпва към гроба, връща се към живота. Човек умира пипнешком. След като бе почти примрял, Жан Вължан отново се съвзе, разтърси глава, като че за да отхвърли мрака, погледът му почти се проясни. Той улови крайчеца на ръкава на козет и го целуна. Той идва на себе си, докторе. Той идва на себе си. Вие сте толкова добри и двамата, каза Жан Вължан. Ще ли кажа какво ме огорчи? Най-много ме огорчи, господин Понмерси, че не искахте да се докоснете до парите. Парите са действително на женави. Ще ви обясня, деца. Най-много за това се радвам, че ви виждам. Черният хът се внася от Англия, а белият от Норвегия. Всичко това е написано на онова листче, което ще прочетете. А за гривните бях измислил, вместо да се заварявала марината в краищата, само да се доближава. Така е по-хубаво, поздраво и по-ефтино. Нали разбирате колко много може да се спечели? Та богатството на козът си е чисто нейно. Давам ви всички тия пояснения, за да бъдете напълно спокойни. Портиерката се беше качила и наблюдаваше сцената през открехнатата врата. Лекарят е отпрати, но той не можа да попречи на старицата, отивайки си, да извика на умиращия. Искате ли да повикам свещеник? Имам си, отвърна Жан Валжан. И посочи с пръст над главата си, където сякаш виждаше някого. Може би епископът действително присъствуваше на агонията му. Козет нежно пахна една възглавница под кръста му. Господин Полмерси, поде Жан Валжан, не се бойте. Заклевам ви се, че шестотинте хиляди франка са на Козет. Всичките ми усилия ще са отишли на празно, ако вие не използвате тия пари. Бяхме започнали да произвеждаме много хубави стекларии. Съперничехме с така наречените берлински бижута, а немското черно стъкло няма равно на себе си. Цяла една наша гроса е 10 дозини прекрасно оформени зърна струваше само 3 франка. Когато умира някое скъпо нам същество, погледът ни се вкопчва в него и като че ли иска да го задържи. Мариус и Козет, занемели от тревога, безсилни да кажат каквото и да било на смърта, отчаяни и треперещи, се бяха изправили пред него, уловени за ръце. Жан Вължан западаше с всеки изминат миг. Той чезнеше. Все повече и повече се приближаваше до черния хоризонт. Дишаше на пресекулки, като се гисто ги схъркаше. Смъка повдигаше лакътя си, краката му се бяха вцепенили напълно и докато крайниците му изнемогваха, а тялото му отпадаше, душевното му величие се изписваше все по-асно на челото му. Зениците му отразяваха светлината на неведом мир. Лицето му бледнееше, като не преставаше да се усмихва. Животът замираше, но нещо друго живееше в него. Диханието му чезнеше, но погледът му сияеше. Той беше труп, на който сякаш израстваха криле. Жан Вължан направи знак на козе да се приближи. После кимна и на Мариус. Настанала беше очевидно последната минута на последния му час и той им заговори с толкова слаб глас, като че ли им говореше отдалеч, а между него и тях още от сега се издигаше стена. Доближи се, доближете се и двамата. Обичам ви много. О, колко е хубаво да умреш така. Ти също ме обичаш, мила козет. Знаех си, че винаги ще милееш за твоя стар татко. Колко си миличка, че ми сложи възглавницата под кръста. Ще си поплачеш малко за мене, нали? Но не много. Не искам да тъжиш дълбоко. Трябва да си живеете много весело, деца. Забравих да ви кажа, че и от убиците без езичета се печелеше повече, отколкото от всичко останало. Една гроса, 12 дозини, излизаше 10 франка, а се продаваше 60. Прекрасна търговия, за това нека не ви очудват тия 600 000 франка, господин Померси. Това са честно спечелени пари. Спокойно можете да се чувствувате богати с тях. Ще трябва да си вземете кола, да си наймете ложа. За да ходите от време на време на театър, моята Козет да има хубави туалети, да давате прилични вечери на приятелите си, да бъдете много щастливи, бях започнал да пиша на Козет за всичко това. Тя ще намери писмото ми. На нея завещавам и двата свещника върху камината. Те са сребърни, но за мене са златни, диамантени. Всяка обикновена свещ, сложена в тях, се превръща в вощеница. Не зная дали този, който ми ги подари... Е доволен на небето от мене. Направих каквото можах. Мили деца, не забравяйте, че аз съм беден човек, ще ме погребете в някое скромно ъгълче под обикновен камък, колкото да отбележите мястото. Такава е водата ми. Беси и ме върху камъка. Ако козът пожелая понякога да ме навести, ще ми бъде драго. А и вие също, господин Понмерси. Трябва да ви призная, че имаше моменти, когато никак не ви обичах. Искам ви прошка. Сега тя и вие сте едно за мен. Много съм ви признателен. Чувствувам, че Козет е щастлива с вас. Ако знаехте само, господин Понмерси, нейните румени буски бяха единствената ми радост. Когато я видях пребледняла, се натъжавах. В скрина има 500-франкова банкнота. Не съм я пипвал. Тя е за бедните. Козет, виждаш ли рукличката върху леглото? Познаваш ли я? Само 10 години са минали от тогава. Колко бърже минава времето. Ние бяхме толкова щастливи. Но всичко е свършено. Не плачете, мири деца, аз няма да бъда много далеч от вас. Ще ви виждам оттам. Стига само да погледнете нощем, ще ме видите да ви се усмихвам. Спомняш ли си, Емофер фермей, козет? Ти беше в гората и толкова се страхуваше. Спомняш ли си како лових дръжката на ведрото? Тогава за пръв път докосна горката ти ръчичка. Тя беше ледена. Ах, госпожичке, ръцете ти тогава бяха съвсем червени, а сега са снежнобели. Ами голямата кукла. Помниш ли я? Тия наричаше Катрин. Съжаляваше, че нея взе със себе си в манастира. Колко пъти си ме разсмивала, сладко мое ангелче. След дъжд ти пущаше сламки по водите вместо корабчета и ги гледаше как отплуват. Веднъж ти дадох ракета от тръстика и хвърчило с жълти, сини и зелени пера. Ти си го забравила. Колко палава беше като малка. Обичаше да играеш. Поставяше си черешки на ушенцата. Всичко това са вече минали възпоминания. Горите, които си прекосил с детето си, дърветата, под които си се разхождал, манастирите, в които си се крил, игрите, безгрижният детски смях, всичко това е вече дим. Аз си бях въобразил, че ми принадлежи навеки. В това се изразяваше глупостта ми. Тенардие бяха зли. Но трябва да им простиш. Козет, дойде мигът, когато трябва да ти кажа името на майка ти. Тя се казваше Фантин. Запомни името и кратко, Фантин. Произнася и го винаги на колене. Тя много изтрада. Лудо те обичаше. Беше толкова нещастна, колкото ти си щастлива. Бог така разпределя благата. Той е горе, вижда всички ни и единствен знае какво прави сред своите звезди. Аз и отивам, деца. Обичайте се винаги. Едва ли има друго хубаво нещо на света освен това, да се обичате. А понякога се щейте се заклетника, който умира сега. О, мила козет, не по моя вина не те виждах напоследък. Напротив, сърцето ми се късаше. Стигах до ъгъла на вашата улица. Кой знае какво са си мислили за мене хората, които ме виждаха, бях като лут, веднъж излязох дори без шапка. Погледът ми се замъгля вече, деца, исках да ви кажа толкова много неща, но няма значение. Същайте се сеги стоги за мене. Вие сте благословени създания. Не зная какво става с мене, виждам си на светлина. Приближете се още малко. Умирам щастлив. Подайте, милите си, главици, за да сложа ръце над тях. Козет и Мариус паднаха слисани на колене, задавени от ридания, всеки опрял глава на една от ръцете му. Те бяха вече скувани от царствения покой на смъртта. Той беше паднал по гръб, осветен от двата свешника. Бялото му лице гледаше небето. Козет и Мариус обсипваха ръцете му с целувки. Жан Валжан беше мъртъв. Нощта бе беззвезна и изключително непрогледна. Навярно в мрака стоеше изправен обромен ангел, с прибрани криле, който чакаше душата му. Чести, Тревата скрива, дъждът изтрива. В гробището перлашес, близо до общата могила, далеч от изящния квартал на този град от гробници, далеч от причудливите надгробни паметници, които растилат пред лицето на вечността отвратителните погребални моди, в едно уединено ъгълче край старзит, под висок тис, обвит в пълзящи растения, сред махове и бурени се вижда камък. И той подобно на другите камъни е засегнат от проказата на времето, пресен, лишеи и птичи тор. Зеленясва от влагата, почернява от въздуха. Никоя пътека не минава край него и никой не обича да се залутва на там, защото тревата е висока и краката веднага се измукрят. Грейнери слънчице, по него почват да се катерят гущери. Около връст се и изкласили стъбла на дифовес. Прорециганските славейчета пеят в дървото над него. Камъкът е съвсем гол. Дялайки го, бяха мислили единствено за размерите на гроба и се бяха погрижили само да бъде достатъчно дълъг и достатъчно широк, за да покрие един човек. На него не се четеше никакъв надпис. Но преди много години нечия ръка беше написала с мори в следните четири стиха, станали почти нечетливи под въздействието на праха и дъждовете, а днес може би напълно заричени. Заспал е той. Макар съдбата му да ви очуди, живя! Умря, когато своя ангел той загуби. Умря си простичко, по начин най-обикновен. Така настава нощ подир от миналия ден. Издание. Виктор Юго. Избрани произведения в пет тума. Народна култура. Том 2. Клетниците. Част трета пета. Роман. Преведе от Френски. Лилия Сталева. Народна култура. София 1966. Виктор Хилго. Лейми Зараб. Нелса и Диайти Юарес Перис. Перис. Редактор. Пенка Пройкова. Художник – Борис Ангелушев. Худ – редактор – Васил Йончев. Техн – редактор – Александър Димитров. Коректори – Надежда Добрева, Мария Ждракова. Дадена за печат на 5АЙ-1966 години. Печатни кури 51. Издателски коли 38.76. Формат 84X108 наклонена черта 3 2, Тираж 20.091-50090. Поръчка 4, 2, 1990. Поръчка на печатницата 1.2.3.7 Лъга 4. Цена 2.44 лева. Държ, полиграфически комбинат, Димитър Благоев. Народна култура, София. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP двоеточие дабъл наклонена черта chitanka.info